Джон Стайнбек Пътешествие с Чарли Превод Кръстан Дианков Шитенг -инфу. Един нов поглед към Америка В Чикаго Сан Таймс Една от най-хубавите книги на Стайнбек Задълбочена, откровена и безкрайно приятна за четене Една трептяща, смислена и забележително ясна панорама на нашата земя и нашия народ Книга, която трябва да се вкусва по-мъничко, да се обсъжда грижливо и да се приветства от сърце. В. Бостон Херолт. Задълбочени наблюдения върху живота, блестящи описания на природата, чудесни и кръсноречиви диалози, опорито вникване в американските нрави, всичко това създадено от един майстор на писателското изкуство. В. Чикаго Трибюн. Стайнбек търси оная Америка истинската Америка за чиято загуба той писа с такава горчевина в последния си и романзимата на нашето недоволство. Спа Иностранна е литература. Един съвсем различен Стайнбек В. Нью Йорк Хералд Трибюн. Неговата любов към хората е тъй голяма, че той намира и удивление, и радост, и досада, и пориви, и гняв, във всяко срещнато човешко същество. Стайнбек тръгва да види видичуе и постига това с бързия си ум и с честното си сърце. Стайн Сп... Стайнбек живо долавя неспокойството на, на една нация, безкорен и мелодраматичния контраст в природата, растящата стандартизация на живота, ужасите на расовото напрежение. Задушевна, мъдра, очарователна и проникновена книга. Букъв в Клъп Нюс. Обмислена, любеща и добра книга пълна с мъдрост. В. Оукланд Трибюн. Дълбока и стъкана от съчувствие, а често и от гняв книга, честният доклад на един от нашите най-големи писатели. В. Сан-Франциско екзаминър. Едно тъжно смешно и славно пътешествие. Най-хубавата му книга в Толса World Крастан Дианков, ако трябва предговор 1960 година В момент, когато рекламните фанфари на Медиса са навени отръбят без критични възхвали на живота в новия свят и когато повечето му съвременници вече предпочитат само да си спомнят миналото без да мислят за настоящето Джон Стайнбек потегля на път. Надхвърлил вече 60-те придружен от благородния френски подел Чарли. Той се преборва с Тайфу на всяк Харбор пие коняк със семейството на преселници земеделци от Канада. Подава приятелска ръка на едно момче от скалистите планини. Търси едновремешните легенди. В сянката на секвоите подновява старите познанства. В родната Калифорния присъствава с стиснати челюсти и гняв на една съвременна Вартоломеева нощи се връща за умората на човек, който е тръгнал да види. Разбрал, че злото ново зло, което всички се стремят да прекрият, трябва най сетне да изчезне от лицето на страна, която се нарича демокрация. Това не е по силите на един човек дори когато за съюзник има очарователния Чарли. Злото може да се изкорени само от цялата нация веднъж за винаги. Та е видял неща, които критиците му не биха искали да видят казали смели думи и много истини, каквито не трябва да се казват. И всесилните, които решават с лека ръка съдбата на писателя подскочиха ожилени, това което Стайнбек е описал в Пътешествие с Чарли не било истинската Америка. Те побързаха да го укорят, че не е използвал таланта си да пропагандира американския начин на живот. Обвиниха го, че е старомоден, че е човек на години, комуто не, годи не бива много да се вярва, че е заслепен от комунистическата пропаганда. Защото той не бе пожелал да погледне звете с техните очи и не каза онова, което биха искали да чуят от устата му. Верен на себе си Стайнбек предпочита да пише за обикновения човек за човека скатал в себе си свободолюбивите и демократични традиции на дедите. В пътешествие с Чарли виждаме Стайнбек съвсем нов и заедно с това такъв какъвто винаги е бил. Изпълнен с много жизнена енергия и дълбоко смутен от духа, който цари между двата океана на щатите. Виждаме го проникновен, забележително ясен, влюбен в своя съотечественик и в родната земя, замислен, печален, разгневен доболка критичен и все пак оптимист. Първа част едно. Когато бях много млад и ме палеше жаждата да тръгна на път, зрелите хора ме уверяваха, че зрелостта ще излекува този купнеж. Когато наистина озех, утешаваха ме с средната възраст. В средната си възраст слушах да ме успокояват, надежат ли още години тази треска сама ще премине, а сега когато съм вече на 58 мисля си, това сигурно ще извърши старостта. Нищо не помага. Четири дразгави сигнала на корабна сирена все още карат косата ми да настрахва, а в нозете си усещам странен сърбеж. Звукът на реактивен самолет, загряващият мотор, дори поклупването на подковани купита по поважа, всичко връща отново старата възбуда за съхналите усни блождещия поглед с горещаните длани и премалилия стомах присвил се някъде горе под сърцето. С други думи не съм се оправил. За още по-други думи скитникът скитник си остава. Боя се, че болестта е неизлечима. И казвам всичко това не за да давам ум на другите лично за себе си да си го знам. Когато вирусът на тази треска проникна в един неспокоен човек, а пътят който отвежда далече от неговото тук почне да му се струва широк прав и примамлив той жертвата. Най-напред намира за себе си основателна и задоволителна причина заради която тръгва на път. За опитния скитник това не е трудно. За него има цяла градина от причини и може да откъсне каквато си иска. След това пътешествието трябва да се определи по време и пространство да се избере посока и край на цел. И на последно място, да се приведе в действие. Как да се пътува, какво да се вземе, колко да се пътува? Тази част от процеса е неизменна и вечна. Казвам това само защото новопокръстените скитничество, като младоците плъпнали по пътищата, не бива да мислят, че всичко е тяхно откритие. Започна ли веднъж пътуването предварително набелязано и подготвено в него се вмъква нов фактор, то има лична физиономия, темперамент, индивидуалност, неповторимост. Пътешествието е също като човешките личности, две еднакви няма. И всички планове всяка предпазливост забрана или принуда са безплодни. След толкова години упорство разбираме, че не ние хващаме пътя, а пътят хваща нас. Пътническите бюра, разписанията за места, строгите маршрути и разните там неизбежности са направо едно голямо нищо в сравнение с индивидуалния характер на пътешествието. Роденият пътешественик идва на себе си и поема пътя едва когато осмисли тези неща. Чак тогава вълненията му отпадат. Пътешествието прилича на брака, най-сигурният начин да сбъркаш и в двата случая е да си мислиш, че те са в твоя власт. Сега когато казах всичко това се чувствувам по-добре макар, че ще ме разберат само нези, които са го изпитвали. 2. Моят план струва ми се беше ясен, кратък и разумен. Неведнъж през години бях пътували с различни краища на света. Живея в Нью-Йорк и сеги стоги се потопявам в Чикагото в Сан-Франциско. Но Ню йорк е Америка толкова сколкото Париж, Франция или Лондон, Англия. Открих, че не познавам собствената си родна страна. Аз американският писател, който пише за Америка, работех на изост по памета. Паметта в най-добрия случай един затлачен резервуар. Не бях чувал речта на Америка, не бях помирал с вълнените трави дървеса и канали, не бях виждал нейните хълмове, нейните багри и светлини. За промените знаех само от книгите и вестниците. Но и това нищо не е, аз не бях усещал страната цели 25 години. За една дума пишах за неща, които не познава мазата и наречения писател. Това ми се вижда престъпно. Спомените ми се бяха изопачили от тези вторнали се между тях 25 години. Веднъж беше отдавна пътувах с старата товарна кола на една пекарна, беше рътайка с две врети и дюшек на пода. Спирах там където спираха и другите където се събираха хора, слушах, гледах и си тръгвах. Тъй добих представа за родината си, представа чиято точност бе нарушена само от моите собствени недостатъци. Тъй стана, че реших отново да погледам да се потрудя повторно да открия тази чудовищно голяма страна. Иначе само от писалището не е възможно да се доловят ония истини от които се състои и които решават голямата истина. Възникна обаче едно сериозно затруднение. В разизтеклите 25 години името ми бе станало 100 годи известно. Аутопит от опит знае, че когато хората са чували за някого, било добро, било зло, те променят отношението си към него от стеснителност от чувства, които буди в тях. Чуждата известност те стават такива каквито при обикновени обстоятелства не са. При това положение пътешествието налагаше да изоставя името и самоличността си у дома. Трябваше да се превърна в странствуващо око и е ухо нещо като фотографска плака. Не биваше да се разписвам в хотелски регистри, да се срещам с познати, да взимам интервюта, нито дори да задавам подробни въпроси. Още нещо, тръгнат ли двама, те не виждат еднакво околния свят. Ето защо трябваше да пътувам само от никого и от нищо да не зависе и да бъда нещо като костенурка, която носи къщата си на гърба. Като имах всичко това предвид, писах до оправата на една голяма компания за производство на камиони. Изложих своята цели от какво се нуждея. Поисках да ми направят камион, който да може навсякъде да върви при всякакви дори най-лоши условия, а върху шасито да издигнат малко жилище като кабина на лодка. С пътническо е трудно да се маневрира по планинските пътища, невъзможно, а често и противозаконно е да се паркира. Въобще ремаркето подлежи на много ограничения. След съответния срок получих проект за една здрава бърза и удобна кола върху която е монтирано жилище, къщичка с двойно легло печка с 4 колела отоплителна инсталация, хладилник и бутаново осветление, туалетна с химическо пречистване до лапчета бъгажници, прозорци, мрежи против насекоми, точно както си исках. През лятото фургонът бе изпратен до малкото рибарско селище Сакхарбър на самия край на Лонг Айланд, където живеех. Макар, че не ми се щеше да потеглям преди Деня на труда, едно, когато цялата нация започва да живее нормално след изминалото лято доща ми се да посвикна с костенурчата си черупка да я подредя и опозная. Тя пристигна през август беше красива мощна и че връста. Управляваше се лесно като лека кола. И понеже предстоящото пътешествие бе предизвикало язвителните забележки на приятелите ми кръстих в Оргонерус на антимето на Дон Кихотовата кранта, ако си я спомняте. Не криех намеренията си, затова сред приятелите и съветниците ми възникнаха редица противоречия. При всяко проектирано пътешествие съветниците се роят на школи. Казваха ми, че тъй като фотографическият ми образ благодарение усилията на моя издател бил твърде разпространен едва ли ще мога да пътувам без да ме познаят. Нека още сега кажа, че изминах над 10 000 мили прекусих 34 щата и нито веднъж не ме познаха. Обеден съм, че хората разпознават нещата само в определена среда. Дори уния, които биха ме познали в атмосферата, която се предполага, че е съществува около мен, дори те в никакъв случай не можеха да определят самоличността ми в Росинант. Казваха ми също, че името Русинант, написано на стената на фургона за испански шрифт от 16-ти век щяло да извиква на места любопитство и въпроси. Не мога да кажа, колцина разчетоха този надпис сала с положително, ствърдя, че никой не ме попита за него. Още нещо, казваха, че целта на един чужденец, който обикаля страната, можела да събуди недоумения и дори подозрения. По тази причина в камиона стъкмих една двоцевка, две едноцевни пушки и две три водици. Опитът ме е научил, че ако човек се отправи на лов или риболов, всички го разбират и дори му ръкопляскат. В действителност моите ловджийски дни отдавна отминаха. Не убивам и не хващам вече нищо, което не мога да смеся в тигана. Стар съм вече за да убивам за спорт. Но цялата тази декорация се оказа излишна. Казваха още, че нюйоркските йоркските номера на фургона ще е ли да се посрещат за интереси, може би с въпросите, и като бяха единствените ми видими отличителни знаци. Така и стана, може би на 20-30 пъти през цялото пътуване. Но въпросните разговори следваха на изменна схема нещо подобно. Местният жител, Нью Йорка. Аз, аха. Местният жител, бил съм там 938, ако не беше и 39. Алис 38 ли бяхме в Нью Йорк или 39? Алис 36. Помня точно, защото тая година умря Алфред. Местният жител. Както и да е, никак не ми хареса пари да ми даваш, не живявам там. Съществуваха и основателни опасения, че ще пътувам сам изложен на нападения и кражби. Не е тайна, че нашите пътища са опасни. И трябва да си призная, проявих безсмислено малодушие. Бяха минали години от как не съм бивал сам без имен, без приятели, без онази сигурност, която човек получава от семейството, другарите и самишлениците. В опасността няма нищо реално. В началото изпитваш безнадежното чувство, че си просто сам, някакво чувство на изоставеност. По тази причина си взех компаньон, един стар и благороден френски подел, известен под името Чарли, Истинското му име всъщност е Шарл Льошиен. Беше роден в Берси някъде в покрайнините на Париж и ще възпитам във Франция. Макар, че знаеше малко поделски английски, той изпълняваше с готовност само команди изречени на френски. Иначе му се налагаше да си привежда, на това губаваше. Беше грамаден подел с синкава козина, ако е чиста. Чарли е роден дипломат. Предпочита преговорите пред сбиванията и то е разумно защото е много слаб в боя. През 10 годишния си живот бе изпадал в неудобно положение само веднаж, когато се сблъска с куче, което не искаше да преговаря. Чарли загуби късча от дясното си ухо. Но е добър пазач. Ръвът му е като на лъвта е нагласен, че да скрива от нощните скитници истината те с зъбите си не може да разкъса дори книжна фуника за покънки. Чарли е добър приятел и добър спътник и от всичко, което въображението му може да си позволи, най-много обича да пътува. И ако в моя разказ той се среща твърде често, то е защото твърде много допринесе за пътешествието. Кучето е особено такъв екзотичен екземпляр, като Чарли е мост между непознатите. Много от разговорите ми по пътя започваха с каква му е породата на Той куче. Похватите за поставяне на начало на разговор са универсални. Знаех отпреди и пак се уверих, че най-лесният начин да привлечеш внимание, съдействие и да предизвикаш разговор е да се направиш на сбъркал пътя. Човек, който видял собствената си майка да умира от глад на улицата, би аритнал в стомаха за да мине. С радост би посветил няколко часа от времето си да покаже пътя, и то погрешния. На един чужденец, който твърди, че се е загубил. Едно, денят на труда се празнува в първия понеделник от септември. 3 Три Русинън стоеше красив и самоверен под дъбовете на нашия двор в Харбър, а съседите се изреждаха на гости, някои от тях сега виждаха за пръв път. В очите на всички откривах нещо, което щях след това да забележа навсякъде във всяко кътче на страната, Изгорещото желание да потеглят, да се движат, да тръгнат на път за където и да е само по далеч от всяко тук. Тихо споделяха как им се ще някой ден да се отправят на някъде да вървят волни и без котване към нещо, а от нещо. Тези погледи и този блян видях навсякъде във всеки щат. Едва ли не всеки американец е гладен за движение? Един мълчоган майче беше на тринадесет идваше при мен всеки ден. Срамжливо заставаше отстрани и наблюдаваше русинант, веднъж надникна през вратата и дори се просна по гръб на земята да разгледа натоварените с тежка задача Ресори. Беше мълчаливо момче, нищо не се отличаваше от другите. Идваше и ноще ми всета, изяпаше русинант. След седмица търпението му се изпари. И думите му здравата преборили се с теснението. Най-сетне го надвиха и той рече, че ако пък ме вземете с вас във всичко, ще помагам. Ще готвя. Всичките чинии ще мия, всичко ще върша и за вас ще се грижа. За мое нещастие познавах този купнеш. Колкото и да ми сеща да те взема, рекох аз. И в училище, и майка ти, и баща ти, и сума други хора ще кажат, че не бива. Но аз всичко ще върша. Вярвам. Той би го направил. И дори ми се стори, че и до последния момент не бе изгубил надежда, докато не тръгнах без него. Мъчеше го мечтата, която бе мъчила цял живот и мен, за нея няма лек. Подреждането на Русинанд беше сложна, но приятна работа. Взех прекалено много неща, но не бях сигурен какво ще върна. Инструменти и сечива за всякакъв случай въжета за теглене на буксир, лост и малко дървено блокче за опора на лопата, лом разни инструменти за разни поправки. След това идваха запасите от храни. За северозапада бяха закъсняла и снегът щеше да ме застигне. Приготвих храна най-малко за една непредвидена седмица. Водата беше лесно, Русинън ти имаше резервуар за 120 литра. Помислих, че по пътя ще се наложи да пиша, било е есета може би бележки и положително писма. Запасих се с хартия индиго, взех пишеща машина моливи бележници, че на всичко отгоре и речници една пълна енциклопедия и да над други справочници все тежки. Подозирам, че способността на човек да се самозалъгва е безгранична. Знаех отлично, че редко си водя бележки и че ако водя после или ги изгубвам или не мога да ги разчита. След 30 годишна практика знаех също, че не мога да пиша, когато събитията са още пресни, топли. Най-напред трябваше да ферментират. Както казва един приятел най-напред преживя ми чак тогава гълтен. И въпреки че се познавах, натъпках в Росинант Хартия, колкото за 10 тома. Взех към 70 килограма от уния книги, които човек все още сяда да изчете. Това се разбира се ония книги, които никога не би прочел. Консерви, гилзи за двуцевката, патрони за другите пушка, съндъчета за инструментите и дрехи, страшно много дрехи от ЕЛА и възглавници, обуща много обоща и бутуши на елоново белю за температури под нулата с разни украшения, чинии и чаши от пластмаса, пластмасово ведро за миене на чиниите, резервна бутилка с газ. Претоварените ресори пашкаха и се огъваха все по ниско и по ниско сега преценявам, че бях взел близо 4 пъти повече, отколкото ми трябваше. А пък, Чарли. Чарли е куче, което може да чете мисли. В живота му е имало много пътувания и често му се е случвало да си остане вкъщи. Познава, че ще ходим някъде още преди да сме наизвадили куфарите и разтревожен кръчи насам на там с ти и поради старостта си изпада в състояние на умерена хистерия. Всички ти седмици, докато се приготовлявах, той през цялото време се мутаеше в краката ми и успя да се превърне проклетникът в истинска досада. Взе да се крие в фургона и се мъчеше да изглежда по-малък, отколкото е. Наближаваше денят на труда, денят на истината, когато милиони деца тръгват на училище и десетки милиони родители се прибират и освобождават шосетата. Готов бях да тръгна колкото може по-скоро. И так му по това време съобщиха, че ураганът Дона се измъкнал от Караибско море и като помитъл всичко се отправил към нашия край. Кацнали на върха на Лонг Айланд бяхме виждали не един за това не изпитахме към Дона никакво особено уважение. Зададели се ураган почваме да се готвим за обсада. Малкото ни залив, че беше доста добре защитено, но не чак толкова с добре. И докато Донна пълзеше към нас напълних газаните лампи, сложих накладенец и ръчната помпа и привързах всички подвижни предмети. Имаме една яхтоподобна лодка в Яри Айлин дълга към 6 метра. Покрих я с плътнища здраво ги завързах и я откарах в средата на залив, чето пуснах там грамадната старомодна котва и оставих лодката свободно да се носи на дълга верига ако не се измъкнеше халката на веригата и тя можеше да удържи напора на вятър със скорост 150 мили в час. Дона се прокрадваше все по Приготвихме радиото с батериите да слушаме съобщенията, тъй като с първата атака на Дона електричеството щеше да спре. Към всичко това се прибави още една грижа. Русинън заседнал между дърветата. В будно състояние видях кошмар, върху фургона се сгромолясва повалено дърво и го смачква като бабулечка. Изтеглих го от обсъга на попадение от пряко падащо дърво, ала това не означаваше, че не е възможно върхът на някое дърво да прелети във въздуха 5 на 10 на метра и да се стовари върху него. Рано сутринта узнахме от радиото, че ураганът няма да ни отмине към 10. Чухме, че точно в един и 7 минути то ще бъде при нас и че през нас ще премине окото 1. Му заливът беше притихнал без нито една брезда, но водата беше тъмна и феяриален с небрежна елегантност се поклащаше на веригата. Нашият залив е добре защитен от околните и затова в него надойдоха още много други малки седове за да ги закотвят. Заплаха установих, че мнозина от техните собственици не знаят как да ги привържат. Накрая пристигнаха две лодки, две красиви същества. Едната теглеше другата. Пуснаха някаква лека котва и ги оставиха, носът на едната привързан за кърмата на другата и двете в радиуса на веригата на Феяри Айлин. Изтичаха за един рупор до края на мостчето и се опитах да протестирам срещу тази глупост, но собствениците на лодките или не ме чуха, или не разбраха, или пък им беше все едно. Вихърът връхлетя точно в мига, в който го очаквахме и раздра водата като черен чершав. Блъсна ни като сумрук. Прекърши цялата корона на един от дебовете и строполивайки се тя бръсна къщата, където се бяхме скрили да гледаме. При следващия порив на вятъра, един от големите ни прозорци се разтвори. Змъка го затворих и като грабнах бръдвичката забих в горния и долния му край по един клин. Още с първия удар на урагана електричеството и телефоните бяха прекъснати. Знаехме си, че те става. Предвиждаха се приливни вълни от 8 стъпки. Гледахме как бурята се нахвърля върху земята и морето като глутница песове. Дърветата се кръшеха и прививаха като травия от къмшиците на вятъра и по водата се надигна разпенен къймак. Една лодка се откъсна и литна към бръга е друга. Вълните нахлуха в прозорците по вторите етажи на новите къщи строени през меката пролет и раното лято. Нашата къща се намира на малка височинка на десетина метра над морското равнище. Но мостикът който не беше от ниските пота на поднадигащата надигащата се вода. Когато посоката на вятъра се промени преместих Русинан, тъй че сега да се намира вън от опасната зона на дебовете. Фейяри Алиен храбро се държеше и като ветропоказател се въртеше според бурята. Въжето на привързаните една за друга лодки се беше оплело във витлата и кормилата корпусите им се удръха един в друг и се чупеха взаимно. Друг някакъв съд беше измъкнал котвата си и бе заседнал в калния бряг. Чарли нямаше нерви. Пошечни стрели грамотавици експлозиите на урагана. Нищо не беше в състояние да го смоти. Посред ревещата буря, той си намери топло местенце под масата и се унесе в дрямка. Вятърът спрята и е внезапно, както бе и почнал, но вълнението продължаваше по инерция и приливът се издигаше все по-високо. Всички кейове в малкото ни залив, че се скриха под водата и над нея останаха да стърчат само перилата им. Тишината бе изпълнена със звуците на нетърпението. По радиото казаха, че сега се намираме в окото на Донна, мъртвото и ужасяващо спокойствие в центъра на виещия се ураган. Не помня колко продължи това спокойствие. Сторини се, че много дълго очакаме. И тогава връхлетя втората вълна вихарят в обратна посока. Феяри Айлин грациозно се извъртя и обърна носа си към вятъра а лавързаните лодки дръпнаха котвата си, спуснаха се към феярия а линия притиснаха от двете страни. Като протестираше и се съпротивяваше, тя се повлече с вятъра, блъсна се в един от съседните кейове и чухме как корпусът застена от натиска околовете на мостика. Сега вече скоростта на вятъра достигна 95 мили в час. Втурнах се, сборичках се с вятъра и се отправих към моста, където лодките пръщяха. Стори ми се, че жена мина, която е кръстена Фейер и Айлин се завтече след мен и закрещя да се върна. Мостът беше потънал на 4 стъпки под водата, но коловете все още се подаваха и човек имаше за какво да се улови. Продължих да си пробивам път додето водата по Кригорния ми джоб, подгонен от брега вятърът ме с вода през устата. Притисната до коловете на моста, лодката викаше и хълцаше и се мяташе като подплашено теле. Скочих и едва успях да се метна в нея. За пръв път в живота си имах нож, когато ми е нужен. Заблудените лодки блъскаха в еярия или нокея. Прерязах въжето на котвата им и въжето, което ги съединяваше, изритах би и те се понесоха към калния бряг. Котвената верига на Айлин беше здрава, а огромната им мръсна котва, това желязо, което тежаше 50 кг и имаше широки криле изострени на върха като копия, бе все още забита в дъното. Моторът на Айлин не винаги е послушен, но този път запали, щом го докоснах. Стъпил на палубката протегна хлявата си ръка към кормилото. Представям си колко е била изплашена, лодката се помъчи сама да ми помогне. Измъкна се назад аз задърпах веригата с другата ръка. При обикновени условия и в спокойно настроение едва помръдвам котвата с две ръце. Но този път всичко вървеше по вода. Дойдох над котвата, тя леко подскочи и освободи лопатките си. Дигнах я от дъното, обърнах Айлин срещу вятъра, дадох газ, тръгнахме право към бурята, я надвихме. Пробивахме си път се каш в гъста супа. На стотина метра от бръга пуснах котвата, тя се заби надолу, захапа дъното и феяри Айлин се изправи, подигна носа си и стори ми се облегчено въздъхна. Всичко хубаво, намирах се на сто метра от бръга, дом виеше над мен като сурия псета с бели мустаци. Такова нещо не би могла да издържи никоя ладийка. Забелязах край мен да се носи някакъв клон и скочих по дире Не беше страшно. Стигаше само да държа главата си отгоре, но трябва да призная, че гумените ботуши, които бях намъкнал, доста натежаха. Нямаше и три минути и се намерих на сухо. Другата Айлин и един съсед ме измъкнаха от водата. Едва сега се разтреперах от глава до пети, но като погледнах и разбрах, че малката ни лодка е в безопасност, ми стана дори приятно. Изглежда малко се бях понапрегнал, като дърпах котвата за една ръка, защото вкъщи усетих нужда от подкрепа, шишето уиски върху кухненската маса ми е предложи. Покъсно се опитвах да подигна котвата за една ръка, но не можех. Вятърът бързо замря и ни крушение, електрическите кабели бяха скъсани, а телефоните не работеха цяла седмица. Но Росинанто стана невредим. Едно. Око на урагана, неговият център районна сравнително сравнително затишия след който следва въздушна вълна в обратната посока. Бъбр. Втора част Едно В продължителната подготовка на всяко пътешествие влиза според мен и тайното убеждение, чето няма да се състои. С приближаването на уречения ден топлото легло и уютния дом ставаха все пожелания скъпата ми съпруга. Безкрайно скъпоценна. да се откажеш от всичко заради ужаса на неудобствата и неизвестностите в продължение на цели три месеца ми се струваше лудост. Не исках да тръгна. Трябваше да се случи нещо, което да ми попречи да потегля, но не се случи. Можех разбира се да легна болен, но нали това беше една от главните но несподелени причини да тръгна въобще. Предишната зима нас малко щях сериозно да се подам на болестта, тактично наречена затруднение, подсказващи отдалеч наближаването на староста. Когато се оправих и слушах редовната лекция, че всичко сега трябва да бъде поумерено, че трябва да отслабна, да ограничавам количеството погълнат холестерин. Това се случва на мнозина и струва ми се, лекарите знаят на изуст своята проповед. Бяха го изпитали много от приятелите ми. Лекцията обикновено завършва така, поумерено. Вече не сте на уния години, бях виждал не един да започне след това да опакова живота си в пъмок да гаси импулсите си да задушава страстите и постепенно да се оттегля от своята мъжественост в нещо като духовен и физически полуиндивидуализъм. И във всичко това го насърчават жена му и роднините. Нямащо сладка приманка. Кой не обича да бъде обект на грижи? Не толкова много мъже се случва да заживеят нещо като второ детство. Продават енергията си срещу обещанието, че още мъничко ще поживеят. На практика главата на семейството се превръща в най-малкото дете. И аз с ужас се запитах може ли това да стане измен. Защото винаги бях живял бурно, прекомерно пиех, ядах или прекалено много или никак, спях по цял ден или пък по две нощи не мигвах, работеха здравата и продължително или дни наред, самотаях в пълналеност. Бях вдигал мъкнал сякъл, бях се катерил бях любил пълен с радост и бях приемал неразположенията като последица, а не като наказание. Не исках да отстъпя немирството си за някаква дребна печалба на време. Жена ми си бе взела мъж, не виждаха защо трябва да получи в наследство бебе. Знаех, че да изминаш 10 или 12 хиляди мили с камион сами без никаква помощ по всякакви пътища няма да е леко, но за мен това беше лек против отравата на больновите по професия мъже. В собствения си живот нямам намерение да разменям качеството срещу количеството. И ако проектираното пътуване се окажеше свръх силите ми, то щеше да значи, че ми е дошло времето да си отиде въобще. Виждал съм мнози, на които все отлагат излизенето си, които се дърпат и не искат да напуснат сцената. Но това е и лош театър и лош живот. Щастлив съм, че имам жена, на която се харесва да жена, а това значи, че обиче мъжете, а не отъртелите бебета. И макар, че това последно основание за пътешествието ми не бе разисквано, нито веднъж сигурен съм, тя го разбираше. Деня дойде ведера в слънчевата светлина се долавяха жалто кафявите облясъци на есента. Разделих се набързо с жена си, защото и двамата мразехме с и нито един от нас не искаше да се чувствува изоставен, когато другият е заминал някъде. Тя настъпи гъста и стрясък се понесе към Нью Йорка, сложил Чарли до себе си, подкарах Росинант, към ферибота на Шелтер Айланд, после взехме втория ферибот за Грийнпорт от там трети, от Ориент Пойнт до брега на Канетикът, и преминахме протока на Лонг Айланд, тъй като исках да избягна блъсканицата в Нью Йорк и час по-скоро да тръгна по пътя си. Признавам изпитах мрачното чувство на изоставеност. Слънцето светаше ярко върху палубата на Ферибота, само на един час от нас беше бръгът на континента. Недалеч видяхме красива плътноходка, чието генуески плътна приличаха на вързана забратка. Крайбрежните парахочета се мъкнеха нагоре и спролива или тежко пъшкаха към Нью-Йорк. Изведнъж на половин миля на повърхността се плъзна подводница и денят загуби част от блясъка си, зад нея във водата се на още едно черно същество после трето, разбира се те се намираха на база в Нюланвани и тук бяха у дома си. Може би със силата си те пазеха световния мир. Бих искал да намразя подводниците, тогава сигурно бих ги намирал красиви. Алате са предназначени за разрушение и вместо да изучават и картографират морското дъно, вместо да прокарват нови търговски пътища под арктическите ледовете преследват една единствена цел – заплахата. Спомням си отлично как на времето преминахме Атлантическия океан с военен транспортен кораб, като знаехме много добре, че някъде по пътя се спотайват черните същества и дебнат с циклопските си очи. Светлината за мен огласва когато ги видя, когато си спомня обгорелите мъже извлечени от покритото с петрол море. Днес подводниците са въоръжени с масово унищожение. Наши е глупав единствен начин да се пазим от масовото унищожение. Поради вятъра на палубата на раздрънкания ферибот имаше малко хора. Към мен се обърна младеж облечен в шлифер рус, се каш царевич на коса с синкави зачервени от силния вятър очи и посочи подводницата. Тая е от новите. Може да издържи три месеца под вода. Как ги разпознавате? Знам си ги. В тях служа. На атомна? Не още, но имам воичо на атомна и сигурно скоро ще ме вземе. Не сте в униформа. Имам отпуска. Харесва ли ви службата? Разбира се. Плащат добре и осигуряват бъдеще. Решавате ли се на три месеца под водата? Свиква се. Храната е добра, гледаме кино и... Ще ми се да мина под полюса. А ви? И аз може би... Гледаме кино и имаме богато бъдеще. Откъде сте? От тук, от Нюллендън. Тук съм роден. Имам войчу и двама братовчеди в флоттата. Ние сме нещо като подводна фамилия. Мен пък подводниците ме плашат. Освиква се сър. След време дори не се сещаш дали си под водата стига всичко да ти е наред. Имате ли клаустрофобия, едно? Не. Тогава е лесно. Бързо се свиква. Искате ли да слезем на чаша кафе? Имаме още време. Да слезем. Да, но той е прав аз, крив. Светът е него вече не е мой. В сините му очи няма гняв, няма страх, няма и ум за те, че може би е прав. Просто служба с добра заплата и бъдеще. Не бива да му разказвам спомени и да му внушавам тревогата си. Може би в нея няма нищо вярно, такъв е сигурно мироглетът му. Светът е негов. Може би той разбира неща, които аз никога не ще проумея. Пиехме кафе в книжни чаши. През четвъртия прозорец на ферибота, той ми показваше сухите докове и конструкциите на нови подводници. Хубавото е, че като излезе буря се потопяваш на тихо. Спиш си като пелина, че отгоре и без нея е целият пъкъл. Опътим е как да изляза от града, неговите обяснения бяха едни от малкото точни, които щях да получа по време на пътешествието си. Довиждане, рекох му аз, надявам се, че ще имате добро бъдеще. Няма да е зле. С Богом Сър. После като вървях по един безлюден канетикътски път с дървета и градини от двете страни разбрах, че тази среща ми е върнала доброто настроение и вярата. Седмици наред бях изучавал карти, с голям мащаб, с малък мащаб, но картите далеч не са действителността, те могат да бъдат тирани. Познавам хора, картите те ги поглъщат, че не забелязват местата през които минават, има и други. Проследят си пътя по картата и така се залепват за него, като че ли се движат по релси. Спрях Русинънт в един малък бивак за излет и поддържан от щата Канетикът и извадих атласа. И Съединените щати внезапно станаха невероятно огромни стори ми се невъзможно да ги прекося. Почудих се как подяволите съм се заловил за нещо, което не може да се осъществи. Все едно, че започвах хроман. Когато се изправя отчаяната невъзможност да напиша 500 страници обземаме болното чувство на провала и си казвам, никога нищо няма да ми се отдаде. И всеки път те става. После написвам една страница, постепенно още една. Работа за един ден, толкова си позволявах да предвиждам и затова изключвах всякаква възможност да довърша работата си до докрай. Тъй стана и сега като разгърнах пъстрата карта на тази чудовищна Америка. Листата по дърветата около бивака висяха месести и тежки вече не растяха, примирено очакваха първия стот да ги обагри и втория, да ги захвърли на земята и да сложи край на краткия им живот. Чарли е висок на ръст. Застанал на седалката до мен главата му стърчеше почти колкото моята, Доближи емоционата си до ухото ми и рече вътта. Не познавам друго куче, което може да произнася съгласната в. Това се дължи на кривите му предни зъби, трагедия, която не му позволява да участва в кучешките ревюта. Чарли произнася в понеже горните му резци едва докосва долната устна. Думата вътта обикновено означава, че има желанието да приветствува някой храст или дърво. Отворих вратата на кабината, пуснах го и той извърши своята церемония. Не му беше нужно много да размишлява, за да направи това както трябва. От опит съм разбрал, че в някои области Чарли е по-интелигентен от мен, но за това пък в други катастрофално невеж. Не може да чета, не може да шофира, няма никакво понятие от математика. Но що се отнася до собствените му интереси, които в момента задоволяваше? Бавното и тържествено душене и поросването на къс земя със светена водица, той няма равен. Разбира се кръгозорът му е ограничен, но и моят, колко ли е пък широк. Продължихме в есенния следобед, все на север. Тъй като си имах всичко мислех си, няма да е лошо ако някога поканя срещнати по пътя хора да пием по една ла бях забравил да взема напитки. Повторостепенните пътища на този щат имаше чудесни пятия продавнички. Знаех, че в някои щати все още има сух режим, но бях забравил в кои за това нямаше да бъде зле да се запася. В една кленова горичка в страни от пътя съзрях малко магазинче. Имаше си добре наглежда на градинка и съндъчета с цветя. Собственикът беше човекни и младни стар с посивяло лице. Заподозрях го в пълно въздържателство. Той отвори кучана с фактурите и грижливо подреди индигата. От да знае какво ще му се допие на човек. Поръчах царевично уиски, шотландско уиски, джин, вермут, водка, едно средно хубаво бренди от лежала бълковка и каса бира. Предполагах, че ще ми стигнат. За малко магазин, че поръчката беше голяма. Собственикът бе поразен. Сигурно ще правите голям-голяй. Не. Само се запасявам за изпътя. Помогна ми да изнеса котиите с бутилките, отворих вратата на Росинант. Пътувате с това? Да. За къде? Навсякъде. И тогава именно забелязах онова, което щях да срещам тъй често и с цялото си пътешествие, бленуващия поглед. Боже мой да можех и аз да тръгна. Не ви ли харесва тук? Как не? Много си е хубаво тук, но ми се ще и да пътувам. Но вие дори не знаете къде отивам. Няма значение. Важното е да тръгнеш за някъде. Най-накрая трябваше да се разделя с потолените сред дърветата пътища и доколкото е възможно да заобикалям градовете. Хартфорд и Провиденс и тем подобните са големи градове, които гъмжат от промишленост с страшно задрастени улици. Много повече време ти е нужно да пресечеш града, отколкото да заобиколиш няколко стотин мили. Сложната система на движението, докато се блъскаш да си проправиш път, загубваш възможността да гледаш. Минавал съм през стотици градове и градчета в какви ли не климати при какъв ли не пейзаж и макар че всички са различни, че хората им не са еднакви в известно отношение, те всички си приличат. Американските градове напомнят дупка на язовец затънала в мръсоти и всички, до задушаване препълнени с буклук до един, без изключение, оградени от копища разбити и ръждясващи автомобили. Всяка стока, която купуваме, се продава в кутии, в буркани, в консерви, опаковката, която те много обичаме. И планините от неща, които изхвърляме, са много по-големи от нещата, които оползотворяваме. И ако не с друго с това показваме дивата и безразсъдна пишност на своето производство, при което както се вижда показател са отпадъците. Пътувайки си мислех как в Италия или Франция биха спестили всяко изхвърлено късче, как биха го използвали. Не укорявам нито едните, нито другите, а наистина се чудя ще дойде ли ден, когато ще престанем да си позволяваме това разточителство. Химическите отпадъци в ръките, металните отпадъци на всяка крачка, атомните отпадъци зарити дълбоко в земята или потопени в морето. Когато някое индианско село затане души в собствената си мръсотия, жителите му се изнасят. А ние няма къде да се изнесем. Бях обещал на малкия си син, като минавам покрай училището им в Диърфилд, масачузет, за да се отбие, че да се сбогуваме, но стигнах там твърде късно и не ми се искаше да го събуждам. Продължих нагоре в планината, стигнах до някаква мандра, купих си малко мляко и поисках разрешение да нощувам под една ябълка. Мандра беше завършил математика и изглежда имаше известно понятие от философия. Оказа се, че си харесва работата и не желая да се намира другаде, един от мълцината доволни хора, които срещнах по пътя си. За посещението в училището и Голбрук предпочитам да не говоря. Можете да си представите какво впечатление направи прави Русинанд, на 200 млади пленници на науката току-що примирили с излежаването на зимната си присъда. Посещаваха фургона на стъде и се тъпчеха в кабината по 15 наведнъж. В очите им долавях любезни рогътни, аз щях да си отида а те оставаха. Сигурно и собственият ми си никога няма да ми прости. Скоро след като потеглих спрях да проверя не са ли ми задигнали нещо. Пътят ми минаваше на север през Върмонт след това на изток, в Хемпшир и белите планини, две. Магазинчетата покрай пътя предлагаха купища златисти тикви и желто кафяви кратони кошници с червени ябълки, толкова сладки и сочни, че като ги захапеш сокът им се каш експлодира. Купих си ябълки и цял галон пресен ябълков сок в буркан. Стори ми се, че всеки който живее край шосетата продава мукасини и ръкавици от еленова кожа. А уния, които нямаха продаваха сладки с мляко. До сега не бях виждал магазини за индустриални стоки на открито насред полето, в тях продаваха обоще и дрехи. Селата тук са като че най-красиви в цялата страна. Спретнати белосани, ако не смятаме мотелите и туристическите бюра по вираните улици и движението, нямат никаква друга промяна, струва ми се от преди 100 години. Изведнъж застудя и дърветата буйно се обагриха за червено червено жълто, което ти се струва невероятно. То не е само цвят, а някаква жарава. секаш листата поглъщат на едри гладки светлината на есенното слънце и после бавно я излъчват. Тие цветове имаше нещо огнено. Преди смръчаване бях вече високо в планината. Край едно поточе стърчеше надпис, с който сочеше къде се продават пресни яйца. Отбих се по черния път, купих яйца и поисках разрешение да станувам край рякичката, като предложих да си платя. Фермерът беше мършав с лице, каквото обикновено приписваме на янките и произнасяше гласните провлачено. Произношение каквото считаме типично за янките. Защо ще плащате, рече той. Земята си е земя. Но ми сеща да ви разгледам черубката. Най-напред да намеря равно място и да я понаредя, рекох, пък тога селате да пием по едно кафе или нещо друго. Дадох заден ход, намерих изравнено място и спрях. От тук се чуваше братвешът на потока, беше се стъмнило, Чарли каза няколко пъти вълта, което значеше, че е гладен. Отворих вратата на Русинанд, запалих лампите и вътре намерих пълен хаос. Не веднъж бях нагласял лодката за голямо вълнение, но внезапните спирания и тръгвания на се сега съвсем друг риск. Подът беше усеян с книги и хартии. Пишещата машина едва се крепеше кацнала върху пласт че и една от пушките беше паднала и притиснала с долуто си печката топът с хартия за писане. 500 листа се беше скъсали. сега листите покриваха целия фургон като сняг. Запалих бутановата лампа, напъхах баклуците в малкото шкафче и сложих вода за кафето. На сутринта явно трябваше да пренаредя товара си. Никой не може да ти каже как се прави това. Танкостите се научават те както ги научавах аз, по пътя на неуспехите. В момента в който падна нощта стана пронизваща студено, но лампата и газовите горелки на печката използваха малкия ми дом с приятна топлинка. Чарли зайде вечерята си направи задължителната си разходка и се отегли за сланото ъгълче под масата, което щеше да му бъде жилището в продължение на 3 месеца. За улесняване на живота има много модерни измислици. На лодката откриха луминия кухненските седове за еднократно позовай над тигани и тенджери, които щом сготвиш либата и схвърлиш отвъд борда. Отворих телешка супа и стърсих я е в една такава чиния и я сложих върху азбастовата подложка на слабия огън бавно да се топли. Кафето беше почти готово когато Чарли не даде лавския си рев. Не мога да ви опиша колко е утешително да ти обадят, че в втамното приближава някой. И ако се случи идващия да носи в сърцето си зли помисли, този мощен глас ще го накара да се позамисли. Стига само да не познава миролюбивата и дипломатична природа на Чарли. Фермерът похлопа на вратата и аз го поканих да влезе. Хубаво сте се наредили, каза той. Да сър много ви е хубаво тук. Седна до масата. Нощно време тази маса се сваля и с няколко възглавници стават двойно легло. Чудесно, повтори той. Налях му чаша кафе. Струва ми се, че когато времето се застуди, ароматът на кафето е посилен. Нещо друго покрай кафето, попитах го аз. Нещо за авторитет? Не. И така е добре. Чудесно. Нито глъчица я е бълковка? Тъй съм уморен от карането, че аз бих пил ледна. Погледна мезонова сдържано задоволство, което не считат за мълчаливост. Ами ако аз не пия и вие ли няма да пиете? Дума да не става. Тогава да не ви лишавам една чайна лъжичка само. Налях и на двама ни по една солидна чаша 21 годишна ябълковка и също седнах до масата. Чарли се измести да ми направи място и си подпря брадата на краката ми. По пътищата има известно благородство. Изключени са преките и лични въпроси. Но това, впрочем, се диктува от добрите обноски по цял свят. Нито той се заинтересува от името ми, нито аз го запитах как се казва, но забелязах, че погледът му, че връзта обиколи и фургона от кълчуковите келафи на пушките до пръчките на въдиците, закачени на стената. По това време в Обединените нации беше Хрущов и това бе една от малкото причини, заради които бих искал сега да съм в Нью-Йорк. Попитах. Слушахте ли днес радио? Новините в 5 часа. Какво ново в ЛОН? Забравих да пусна радиото. Ако щете вярвайте, рече той. Ама Хрущов тропел по масата. Защо? Не одобрил там нещо. Странно. Да, ама свършил работа. Друго не казаха. А как хората из вашия край посрещат тя, разправи с русите? За другите не знам. Но мен ми се струва, че водим в сериер гардни действия. Все ни сме натясно. Напълних чашите за още кафе и долях я балковка и за два ни. Да не би да искате да нападнем, попитах. Искам да кажа, че и ние трябва да поемаме инициативата. Нямам намерение да правя анкета, но как върви изборната кампания при вас? Кажете ми да ви кажа, отвърна той. Хората си мълчат. До сега не сме имали такива потайни избори. Хората просто не си казват мнението. Възможно ли е да нямат мнение? Възможно е, а може би и не искат да го кажат. Помня едно време по избори какви спорове се водиха. А сега, нищо. Това установих и аз в цялата страна, никакви спорове, никакви дискусии. А не мислите ли, че хората се страхуват да имат мнение? Някои сигурно. Но познавам неколци, на които не се страхуват. И те мълчат. И аз съм забелязала това, казах. Но защо? Не зная. И аз не знам. Като че ли всичко произлиза от едно. Не благодаря, аз стига ми толкова. Подушвам, че вечерята ви е почти готова. Да бях си тръгнал. Произлиза от едно. От какво? Как да кажа, вземете, дядо ми, например, баща му, беше още жив, аз бях на 12. Това, което знаеха, знаеха го със сигурност. Знаеха е, как е и какво може да се случи. А сега? Какво може да се случи? Отде да знам? Никой не знае. И колко ти струва мнението, ако не е знаеш. Дядо ми е знаел колко косема има господ на брадата си, а аз не знае какво е станало вчерата. Ще ти знам какво ще стане утре. Камък Маса, знаела човекът от какво са направени. Аз не знам защо никой нищо не знае. Няма пъдир какво да вървиш, не знаеш какво да мислиш. Да си тръгвам. Утре ще се видим ли? Не знам. Рано ще потегля. Искам да прекося и да ида до Еленовото островче. Аме хубаво място. А? Още не мога да кажа. Никога не съм бил там. Чудесно е. Ще ви хареса. Благодаря за кафето. Лека нощ. Чарли го изгледа, въздъхна и отново задряма. Изядох си тележката, супа, оправих леглото и измъкнах възхода и падението на третия райх от Ширър. Разбрах, че не ми се чете е натам, но пък не можех да заспя. Успокояващо беше бълбукането на потока между камъните, но разговорът с фермера не излизаше от главата ми. Какъв умени прям човек! Не се надявах да срещна много като него. И май, че той бе стигнал до истината. Милион години сигурно са минали до дето хората свикнат с огъня като явление и понятие. Човекът е изгарял пръстите си на удареното от мълния дърво, докато най сетна някой отнесел къс от това дърво в пещерата и разбрал, че то го топли. Може би сто хиляди години са минали от едното до другото. А от тогава до високите пещи в Детройт. Колко. Колко. Ето, че сега имаме под ръка къде къде по страшна сила, не ни е останало време да възпитаме разследъка си. На човека му трябва най-напред да усети после да изкаже едва тогава да се приближи до мисълта. В миналото, поне за това е било нужно много време. Не бях заспал, когато първите петли пропяха и най-сет не усетих, че пътешествието ми наистина е почнало. До сега не бях повярвал истински в него. Чарли обича да става рано, обича и мен рано да буди. Защо не? Веднага след закуска той отново заспива. През години си беше измислил няколко наглед невинни начини да ме буди. Можеше те шумно да тръска гърдана си, че и мъртвите биха се пробудили. Ако това не помогне, изпадаше в пристъп на кихане. Но може би най досаден от всичките му методи беше тихо да седи до лиглото и да се в лицето ми най сладък и трогателен израз. Събуждах се от дълбок сън с чувството, че някой ме гледа. Но се научих да лежа с затворени очи. Само да мигнат още кихне ще се протегне и с това сънят ми свършва. Войната на нерви често продължава дълго. Аз стискам очи, а той все ми прощава, но почти винаги печелеше той. Обичаш ете много да пътува, че искаше да тръгваме рано, а за Чарли рано. Това е първият намек за утрото в мрака. Скоро открих, че ако странствуващият чужденец пожелая да слуша какво си говорят местните жители, той трябва да спира и да се застоява по баровете и църквите. Но в някои градчета на Нова Англия, 3. Барове няма на църквата е отворена само в неделя. Затова те можеха да се заместят от край пътните гостилнички, където мъжете се сбираха преди да тръгнат на работа или на лов. За да свари тия места пълни човек трябва рано да стане. Но и това си има своя недостатък. Ранободните мъже не само, че не разговарят с непознати, ами и помежду си почти не говорят. Разговорът на закуска се ограничава само до няколко лаконични измърмурвания. Естествената сдържаност на Нова Англия достига своето славно съвършенство на закуска. Нахраних Чарли, позволих му една кратка разходка и потеглих. Ледена мъгла скриваше хълмовете и замрозваше по стъклото. Обикновено не закусвам, но сега трябваше, защото преди да справ някоя бензостанция с никого нямаше да се видя. Ударих спирачките пред първата осветена край път на гостилница и се наместих до тезгляха. Посетителите клюмаха над чашите кафе като папрети. Нормалният разговор в такъв случай е следният. Сервитиорката, от същото? Посетителят, да. Сервитиорката, студенла? Посетителят, да. Десет минути. Сервитиорката, още една? Посетителят, да. Наистина приказлив посетител. Някои свеждат разговора до ер голям, ер голям, а други изобщо не отвръщат. Скуче на животът на сервитърките от Нова Англия рано сутрин помислих си аз, но скоро установих, че помъча ли се да вдъхна малко живот и радост в работата из някоя закачлива забележка, тя свежда очи и отвръща с да или х. Все пак почувствах, че се създава някаква връзка, но не мога да кажа точно каква. Най-много неща научих от отринната програма на радиото, която свикнах да ценя. Всяко град, че е население няколко хиляди си има собствена радиостанция, тя замества местния вестник от миналото. По радиото оповестяват сделките и офертите съобщават местните събития, цените на стоките читат реклами. Плочите, които пускат, се повтарят навсякъде. Ако в Мейн на първо място сред шлагерите стои Невръстният ангел, същата плоча ще чуеш най-често и в Монтана. За един ден човек може да чуе Невръстният ангел 30-40 пъти. Но понякога между местните новини и хроники се промъкват и външни реклами. Колкото по-на север отивах, колкото по-студено ставаше, толкова по-усилено рекламираха недвижими имоти в Флорида. С приближаването на дългата и сурова зима Флорида се превръщаше в някакво чудотворно слово и аз разбрах защо. Останових, че все повече и повече хора страстно жадуват за Флорида, че хиляди вече са се пренесли там, че хиляди други имат това намерение и ще го сторят. В рекламите не се казваха много неща, освен това, че земята, която продават, се намира в Флорида. Някъде стигаха до крайности и обещаваха, че имотът е над ръвнището на приливите, но това нямаше значение. Самата дума Флорида беше зов, от който облахва топлина, лекоте и спокойствие. Непродолим зов. Живял съм при добър климат, но ми е било адски скучно. Обичам по скоро времето не толкова климата. В Куернавака, Мексико, където някога живех климатът беше най благоприятният който може да си представите. Бях обаче открил, че тръгнеха ли да пътуват хората обикновено отиваха в Аляска. Бих искал да знае колко време един жител на Русток, 4, би издържал във Флорида, Работата е в това, че пренесъл и вложил спестяванията си там, той вече не може да се върне. Хвърли Лазара и няма как да продължи играта по нататък. Питам се дали на човека от източните щати седнал на стол от нейлон и алумини сред някоя неизменно зелена ливада затрепал комарите в октомврийската при на Флорида. Питам се дали на този човек острието на спомените не се впива между ребрата в сърцето, където най-много боли. Не мога да си представя, че в това влажно и вечно лято картинното му въображение не го връща отново към криясека на багрите към скърцащия мраз към аромата на запалена борина и галювната топлина на кухничките. Че може ли човек да опознае цветовете само от едно монотонно зелено, колко струва топлината ако го няма студът да й предаде сладост? Карах бавно колкото позволяваха обичаите и неумолимият закон. Това е единственият начин да видиш нещо. На всеки няколко мили край шосето имаше катова за почивка. Заслони понякога построени в близост до сенчести потоци. Разноцветно боядисани бензинови варели служиха като кощита за смет и имаше сковани масички, а тук там камини и скари за пържоли. От време на време отбивах Русинанд от пътя и пусках Чарли да помирише местата, където са се разписали предишните пътници. Стоплях си кафе, намествах се на задното стъпало и се унасях в съзерцание на дърветата и водите, стръмно извисяващите се планени с зелени и глулисни калпаци и поръсените с сняг боровен някъде далече горе. Веднъж, преди много години на един велик ден, получих яйца с малка дубчица на върха. Надзърнах вътре и видях някаква красива къщичка, къщата мечта на чийто комин Штъркел свиваше гнездо. За мен това беше къщичката от приказките фантастична като джуджетата под габите. Покъсно отидох в Дания и видях тази къщичка, а може би нейната сестра, истинска също като яйцето. В Салина с Калифорния където съм отрасъл макар че се гистоги с тяга студзимите се меки и мъгливи. Друга приказка в която не вярвахме бяха цветните картички от щата Върмонт за сънните гори. В училище декламирахме под снежната покривка и учехме изост стихчета за стария дядо Мраз, но в нашия край дядо Мраз поставяше, и то много рядко, само една танка ледена корица в коритата дето поехме добитъка и това беше всичко. По късно с изненада разбрах, че не само пиршеството на цветовете по картичките е действително, но че самите картички са бледи и невърни образи. Трудно ми е дори да си представя краските на лесовете, ако не ги виждам. Питах се дали продължителният контакт не довежда до безразличие и попитах за това една женица от Нюхемпшир. Отвърна ми, че есента винаги без изключение я смайвала повдигала духа и. Та Това е празник, който не може да се запомни, рече тя, зато и винаги идва като изненада. От тъмните води на Вира в потока край заслона видях как подскочи пастърва, която раздвижи сребърни кръгове на повърхността. Чарли също я видя нагази в водата и ще не му кри глубакът. Той никога не мисли за бъдещето. Качих се в Росинам да изнеса малкото буклук, две празни консервни кутии. От едната бях я лаз, от другата, Чарли. Между книгите, които носех зрях позната корица я измъкнах, златна ръка държеше змия и огледало скриле, а отдолу с ръкописни букви пишеше спектейтър издания под редакцията на Хенри Морли, 5. Като от детство писател моето изглежда е било щастливо. Дядо ми Самуел Хемилтън обичаше хубавите книги, познаваше ги и бе отгледал няколко образовани дъщери, една от които беше и майка ми. В с в голямата ни библиотека от тъмно рехово дърво с стъклени витрини можеха да се намерят странни чудновати неща. Родителите ми никога не ги показваха стъклените витрини, скриваха всичко от нас, но аз често тършувах там. Нито ми пречеха, нито ме обесърчаваха. Струва ми се, че ако днес забраняваме на необразованите си деца да се докосват до чудодейното в нашата литература, те може би ще го откраднат и ще изпитат същата скрита радост. Много рано обикнах Джозеф Адисън, 6, любов, която пазя и до сега. Тай си служи за езика като за инструмент, тъй както Пабло Касъл свилунчелото. Не мога да кажа дали е повлиял върху стила на моята проза, но бих искал да е така. Седнал под слънцето на Белите планини през 1960 г. Аз отворих добре известния ми първи том, отпечатан в 1883 година. година. Намерих брой първи на Спектайтър. Вторник 1 март 1711 г. вместо заглавия пишеше на латински. Нан Фюмемекс Фалгур Седекс Фюмаудер Лусам Каджетец пише Ясадехинг Мирекила Крамет. Хораций. 7. Припомних си, че обичаха Дисън заради главните букви, с които започваше всяко съществително. В същия брой той пишеше. Забелязал съм, че читателят редко начава книга за удоволствие, ако не знае какъв човек е писателят. Дали е той черен или честен с благодушно или холерическо предразположение за домен, ли е той или ерген и други разни подробности от същия род, които до една много голяма степен подпомагат за правдивото промиване на един автор. За да отоле това любопитство предопределям настоящата както и следващата си статия за уводен разговор относно поместените тук мои писания и в него ще дам някои сведения за неколцината лица взели участие в това дело. И тъй като най-тежкото главоболие по събирането, преработката и направлението се падна на мен, то ще трябва да си отдам дължимото и да почна настоящия труд с моята собствена история. Неделя, 29 януари 1961 година година Да Джоузеф Адисън разбирам ви и ще се подчиня на даденото съображение, защото както изглежда любопитството, за което говорите, по никой начин не се е утължило. Срещал съм на един читател, който се интересува повече от дрехите, които нося, отколкото от това, което мисля по Алчен, да разбере как, а не какво върша. Що се отнася до моите собствени трудове, някои читатели хранят повече вкус към фабулата, а не към това, което тя разкрива. И тъй като препоръката на майстора се равнява на заповед не по-малко строга от десетте Божи, аз ще се отклоня от своя разказ, за да ви се подчиня. Висок съм. Точно 83 минути. Макар че сред мъжете от нашия род минавам за джудже. Те се издигат над земята по 1.88-1.94 минути. Сигурен съм, че и двамата миси, на когато се изтръчат, ще ме надминат. Такъв какъвто съм сега раменете ми са широки, а в кръста съм прибран. Спрямо трупа краката ми са дълги, както казват другите, били добре сложени. Имам прошарена коса, сини очи и румени страни, последното е наследено от майка ми ирландка по происход. Лицето ми не е забравено от преминалите години, те са се отпечатали с белези, бръчки, бръзди и в длъбнатини. Нося брада и мустацин, но бръсна страните си, споменатата брада стъмно кафява като навестулка и вица по средата и с бели е знак на почет към някои мои роднини. Пуснал съм я да растене от често привежданите съображения, че кожата ми нещо не била вред, че ме боли като се бръсна. Нито пък с тайната цел да прикривам някой недък на лицето, а като чисто украшение, което не показва кога се изчервявам. Същата радост изпитва и петелато от опашката си. И на последно място в наше време брадата е единственото нещо, което жената не може да постигне по-съвършено от мъже, а пък ако може успехът и ще е сигурен само в някой цирк. Пътническият ми костюм е ако чудноват, не малко поне практичен. Във високите гумени бутуши с коркови подложки краката ми са топли и сухи. Помучни пантелони с цвет каки, купих ги от един магазин, който продаваше залежали военни дрехи. Покриват пищелките ми и нагоре се сливат с ловдийското якето има макадифен и ръкавели и яка отзад огромен джоб за дребен дивеч, в който човек може да пренесе контрабанда цяла индийска принцеса до някое християнско сдружение на млади момчета. Шапката ми, но се я вече много години, е английска морска фуражка от син Серж с къса, козирка и медален на който кралският лав и еднорогият кон както винаги се бият за короната на Англия. Доста мизерна и пропита със сола тази фуражка, но я бях получил от шкипера на турпедния катер, с който отплуваха от Дъвър през войната, един мил човечец, един убиец. След като го напуснах екипажът му нападнал германска торпедна лодка и без да открие огън се помъчил да я плени цялата, вместо това него потопили. От тогава все си носе шапката му, в негова чест и в негова памет. И освен това я харесвам. Отива ми. В източните щати никой не спиреше за дълго очи върху нея, но по-късно в Уискансин северна дъкота в Монтана, когато морето остана далеч зад мен, тя струва ми се привличаше вниманието. Затова си купих друга с много широка периферия, хубава, но издържана западняшка шапка, каквито са носили воичовците ми, краци на говеда. Едва когато наближих другото море в Сятал едва тогава наложих отново морската форажка. Толкова по предписанията на Адисън. Намирах се там, където ме остави читателят, пред заслона в Нюхемпшир. Хемпшир. Както си седях и прелиствах първият ум на спектейтер и си казвах, ето виж как човешкият мозък може да върши две неща наведнъж, щом ги познава и сигурно повече, ако нищо не знае до нас, спря скъпа кула, а възпълната и демонстративно натрофена дама в нея отвори вратата и пусна възпълно и натрофено кученце померянска порода, каквито само жените обичат. Едва ли щях да забележа това същество? Чарли обаче го забеляза. Тай се показа и зад Варела за Буклук намери померенката за красива френската му кръв пламна и се отдаде на охажорство, в което дори огасналите очи на господарката и не се осъмниха тя на даде като ренен заек измъкна се с взрив от колата и сигурно щеше да грабне и притисне любимката си до гърдите а не може да се не веде чак толкова с ниско. Най-многото, което си позволи бе да шляпне Чарли по високата глава. Най-естествено и уж между другото той я захапа за ръката и продължи своя роман. До този момент никога не бях схващал значението на фразата «Война възбук». Първо не знаех какво значи възбук. Покъсно проверих в речника. И тъй тази жена звяр така зарева, че я чу сам бог. Сграбчих ръката и да видя, по кожата нямаше и дръскотина. Тогава сграбнах кученцето това малко чудовище, което не пропусна да ме охапа и да ми пусне кръв преди още да съм успял да го пипна за гърлото и лекичко да го стисна. Чарли погледна на цялата сценка като на празна работа на Квас и Буклък, за 20 път и с това работното му време изтече. Не беше лесно да успокоя дамата. Извадих бутилката с бренди, което можеше да я убия и тя отпита къва глътка, която сигурно би я убила. Може би мислите, че след всичко това, което сториха за него, Чарли ми се притече на помощ. Не той не обича невротиците и презира пияниците. Скочив русинан цви се под масата и заспа. Най-после ми се измете без да отпусне ръчната спирачка. Денят, който си бях изградил, лежеше в развойни. Адисън се беше сгромолясал в пламъци, пастървата вече не бръздеше вира, облак скри слънцето и във въздуха повях лад. Тръгнах, карах по-бързо, отколкото искаха за с стоманен, но студен дъжд. Не обръщах внимание на осъмотените села, а те заслужаваха и докато се усетя бях преминал вече в Мейн. Продължих на изток. Бих искал поне два щата, кои деса да, да се споразумеят за скоростта. Так му свикнеш на 50 мили в час прекосиш границата и позволената скорост от на 65. Какво им прече да седнат и да се разберат? В едно обаче всички щати са съгласни. Всеки се смята за най-хубавия и оповестява това с грамадни букви още щом преминаш границата му. Измежду близо 40-те щата през които минах нямаше ни един който да не каже добра дума за себе си. Тори ми се малко наделикатно. Не е ли по-добре гостите сами да си казват мнението? Но ние сигурно не бихме правили това, ако не ни го набиваха в очите. Едно, клаустрофобия гере, страх от затворено пространство. Бъпр. Две, масив от веригата на епалачите Сев Еф. Нюхемпшир. Нова Англия. Северо-источната част на САЩ, включваща щатите Мейн, Нюхемпшир, Върмонт, Масачузетс, рот Айланд и Канетикът. Бъпр 4. Област в най-северната част от щата Мейн. Бъпр 5. Хенри Морли 18, 20 и 2, 18, 90 и 4. Английски писател известен с 10-томната си история на английската литература. Бъпр 6. Джоузеф Адисън 16, 70, и 2, 17, 19, англес е ист поет и държавник поставил началото на сп... Сп... спектейтър 17, 11, 17, 12. Бъпр 7. Да създадеш не дим от мълния, а светлина от дима. Размишлява той и чак след и ти разкрива най прелесните чудеса. б 2. Има нещо жестоко в подготовката за зимата в Нова Англия. През лятото изглежда тук идват много хора и шосетата са претъпкани с бъгълци от лепкавата жега на Бостон и Нью-Йорк. Сега щандовете за крен вирши следоледа джийниците, антикварните магазинчета, сергиите за мукасини и ръкавици от еленова кожа. Всичко сега е с спуснати рулетки, е на много врати и е окачен надпис затворено до едното лято. Не можах да свикна с хилядите антикварни магазини по шосетата до един преливащи от баклуци обявени за автентични старини. Доколкото помня населението на 3 на 10 -те колонии, едно. Е наброевало към 4 милиона души и изглежда всеки от тях като луте, произвежда алмаз столове, стъклария, порцелан, вещи и чудновата оформени парчета, желязомет и пиринчета да има за бъдещите търговци и туристи от 20 век. По пътищата на Нова Англия има толкова много антики за продажба, че с тях могат да се обзаведат жилищата на 50 милиона души. Да бях добър търговец и поне мъничко да мислеха за неродените си правноци, нещо което не сам, щях да събера всички тези отпадъци и потрошени автомобили да пресея градската измет да струпам вехториите на планини и после да ги наръся с нафталин както казват в флоттата когато бракуват кораби. След 100 години на потомците ми ще бъде позволено да проникнат в тази съкровищница и тя ще ги направи световник кралей на антиките. Щом като разбитите, изхабените и почупени вещи, от които нашите предци са гледали да се отърват сега, носят толкова пари, помислете си колко ли ще струва един от смобил модел 1954 година или една машинка за кафе 1960 година. Господи, какви безгранични възможности! Нещата, за които плащаме, за да ги изхвърлим след това биха могли да донесат цяло състояние. Ако ви се струва, че проявявам прекалено голям интерес към буклуците, то е защото сам имам доста, гараж до половината пълен с парчета и изпочупени вещи. Използвам ги за поправка на други. Неодавна спрях с колата си пред двора на един вехтошар недалеч от Сак Харбър, чиято стока бе изложена на открито. И както я оглеждах внимателно, изведнъж ми хрумна, че аз сигурно имам повече от него. Както подразбирате интересът ми към непотребни неща е искрен едва ли не скъпърни Извинявам се с това, че в днешната ни епоха на планирана негодност счупили се нещо, било клозет, било мотор, било тревокосачката, винаги ще намеря в сбирката си нещо с което да го поправя. Но подозирам все пак, че истината е друга, аз чисто и просто обичам вехториите. Още преди да тръгна си знаех, че на всеки 2-3 дни ще се налага да спирам по автостанове и мотели и то не толкова да се наспя, а заради една гореща разточителна баня. В Русинън си топлях вода в чайника и се миех с гъба, но гъбанокъпането във ведрота не осигуряваше нито особена чистота, нито удоволствие. А да се отпуснеш във вана душията във ряла вода, това е вече чиста радост. Още в началото на пътуването измислих такъв метод за пране на дрехи, че ще трябва доста хляб да изйдете за да го усъвършенствувате. Цялата работа станате, носех обемиста пластмасова кофа за отпадъци с капак и дръжка. Тъй като от движението на камляна тя все се като рваше привързах я с ластик за куката в дръжника, където можеше да си люлее колкото си ще без да се излива. На другия ден отворих ковата да изхвърля смета в край пътния варел и в нея открих най-добре размесения и смлян буклук, който сам виждал през живота си. Подозирам, че всички велики открития са произлезли именно от такива случаи. На сутринта измих ковата, пуснах в нея две ризи белю и чорапи налях гореща вода и прах за пране и я обесих на ластика в дръжника, където цял ден се подмята и танцува като бясна. Същата вечер изплакнах дрехите в един поток. В живота си не сте виждащи такова бяло пране. Вързах вътре в росинанте дно на елоново въженце до прозореца и прострях дрехите да съхнат. От този час нататък прането ми се изпира за един ден пътта съхне на следващия ден. Стигнах дори до там, че по този начин перях чаршафите и калофите на възглавниците. По въпроса за изискаността, толкова Работата е, че с това не се решаваше другият въпрос, горещата баня. Немного далеч след бангор спрях в един автостани си на Ехстея. Не беше скъпо. На фирмата пишеше зимни цени, двойно намалени. Всичко беше безукорно, всичко беше от пластмаса, и подовете, и завесите, и масите огнеопорна пластмаса, която не се мачка и абажурите на лампите. Само чершафите и кърпите за лице бяха от естествена материя. Отидох в малкото ресторантче прилепено до страноприемницата. И тук, всичко от пластмаса, покривките, купичките за масло, захарата и бисквитите бяха опаковани в целофан. Желетата в малки пластмасови кофички залепени с целофан. Беше рано при вечер и аз бях единственият посетител. Дори сървитърката беше с престилка от пореста пластмаса. Нямаше вид на щастлива, но нямаше вид и на нещастна. Нямаше просто вид на нищо. Но аз не вярвам, че е възможно човек да бъде нищо. Вътре все трябва да има нещо, ако не за другото поне да държи кожата върху костите. Този празен поглед, тази равнодушна ръка, тези розови бузи подрени като кораби и от пластмаса. Зад всичко това непременно имаше някакъв спомен или някаква мечта. Като ми падна случай, заговорих и я. Кога заминавате за Флорида? Другата седмица, безразлично рече тя. Но после в тази болнава празнота нещо, като че се раздвижи. Ей кратко, а как разбрахте, че ще заминавам? Сигурно сам ви прочел мислите. Тя погледна брадата ми. Да не сте от кой цирк? Не. Тогава как те сте ми прочел мислите? А може и да съм налучкал. Харесва ли ви там? Разбира се. Всяка година ходя. През зимата имат много места за сервитерки. А какво правите там на юг? Искам да кажа с какво се забавлявате. Ознищо нищо. Просто се въртя насам натам. Не плувате ли риба, не ловители. ли? Не особено. Просто се разкарвам. Не обичам пиясека, боцка ми, А печелите ли добре? Публиката не е богаташка. Не е ли? Предпочитат да си дават парите за пиене. Вместо за какво? Вместо за бъкшиш. Същото е и тук през лятото. Стиснати. Не е ли странно, има хора, които могат да изпълнят цяла зала със своята жизненост и добро настроение. А има и други, и тази кокона беше от тях, те могат да пресушат всяка енергия и радост, те поглъщат удоволствието в сухо състояние без да изпитат неговата хранителност. От такива хора във въздуха около тях се разнася сивота. Бях шофирал продължително, може би бях изтощен за отслабнала съпротива. Тя ме срази. Излязох те потиснат и печален, че ми се дощия да пропълзя под някоя пластмасова завивка и да умра. Що за приятелка можеше да бъде тящо за любовница. Помъчих се да си представя последното и не сполучих. Поколебах се за миг дали да й дам 5 долара бъкшиш но си представих какво щеше да стане. Нямаше да бъде доволна. Щеше да си помисли, че не съм с всичкия си. Върнах се в стаята, беше малка и чиста. Никога не пия сам. В това няма нищо забавно. И знам, че така ще бъде додето употребявам алкохол. Но тази вечер извадих от запасите бутилка водка и я отнесох в килията си. Двете водни чаши в банята бяха запечатани в целофанени турбички на които пишаше. Тези чаши са стерилизирани, да ви пазят от зараза. През на клозета беше залепена хартия на лента с посланието, тази седалка е стерилизирана за ултравиолетови лъчи да ви пазят от зараза. Всички ме пазеха и това беше ужасно. Разкъсах упаковките на чашите. Продъних с крак печата върху клузетната седалка. Налях си половин чаша водка и спих и я, налях си втора. После се отпуснах в горещата вода на ваната и се почувствувах безкрайно нещастен. Не виждах нищо хубаво край себе си. Чарли се зарази от мен, но той беше до блесно куче. Влезе в банята дъртият глупак и се заигра с пластмасовата и штривалка. сигурно я взе за пале. Каква сила на характера, какъв приятел! След това се вторна към вратата и злая, човек би помислил, че са ме нападнали. Ако не беше цялата тази пластмаса, можеше и да го чуят. Помня стария Рабин, когато срещнах в Северна Африка, човек, чието ръце никога не бяха виждали вода. Беше ме почерпил с менто в чаша, така замърсена от употреба, че бе изгубила прозрачността си. Но той ме удостои с компанията си и чая, такмо поради това ми се стори удивително хубав. Не взех никакви предпазни мерки, но зъбите ми пак не окапаха, нито и по мен гнойни рани. Постепенно си създадох формулата на един нов закон за съотношението между хигиената и безнадежността. Една унила душа може да те убие по-бързо, много по-бързо от всеки микроп. Ако Чарли не беше се отърсил, не беше подскочил и рекал факта за малко щях да забравя, че всяка вечер му давам два кучешки сухара и го извеждам да му се проясни главата. Облякох чисти дрехи и излязохме двама в Порту звездната нощ. На небето светеше полярното сияние. Виждал съм го само два-три пъти в живота си. То висеше и царствено се огаваше като рунд хоризонт на някакъв безкраен театър. Въртеше се и пулсираше в нощта розовото бледолилавото пурпурно, а през него проблясваха от студа още по ярки звездите. Каква гледка и то му, когато те страшно се нуждаех от нея. За миг ми се прииска да хванат и я и да я изритем навън да погледа, но не посмях. В нейните ръце вечността и безкрайността ще да се стопят и да изтъкат между пръстите. Във въздуха се носеше сладостната тръпка на нощния мраз. Като се завтече напред, Чарли поздрави един по един редицата под кочешки кучешки дрейнове, от него лъхаше пара. Когато се върна беше радостен и доволен от мен. Дадох му три сухари, разторих завивката на стерилното легло и се прибръх да спя в росинант. За мен е нещо обикновено тръгнал веднъж на запад докарам на изток. Винаги съм бил склонен към това. Отивах на Еленовото островче по съвсем определена причина. Моята дългогодишна приятелка и сътрудничка Елизабет Олти сходеше на Еленовото островче всяка година. И когато заговори за него в очите и се появява нещо не от този свят, разказът ти става изцяло несвързан. Когато проектирах пътешествието си, тя ми каза, и разбира се ще спреш на Еленовото островче, нали? Но то не влиза в маршрута ми. Глупости, рече тя Стон, който познавах много добре. От гласа и жеста и разбрах, че не отидали на Еленовото островче по-добре вече да не си показвам лицето в Нью-Йорк. Тогава тя се обади по телефона на Миселинър Брейс, при която винаги отседала и всичко уреди. Предадох се. Единственото, което знаех за Еленовото островче беше, че за него не може да се каже нищо особено, но не отидах ли там щях да бъда идиот. Освен това мис Брейс щеше да ме чака. В Бангур направо се изгубих, претрупан трафик, камиони, пронизителни клаксони и мигащи светлинни сигнали. Смътно си спомних, че трябва да изляза на федералното шосе номер едно. Намерих го и изминах 10 мили в погрешна посока към Нью Йорк. Бяха ми дали писмени опътвани откъде да мина подробни указания, но не сте ли забелязвали, че съветите на човек, който познава местността, ви объркват още повече дори когато са точни? Загубих се и Фелсуард, което сега всички считат за невъзможно. След това пътищата се стесниха край мен, зареваха натоварени трупи камиони. Не можах да се оправя цял ден, въпреки че намерих и се седжоик. Към края на този отчеващ следобец спрях в ургона и се приближих до един величествен воин от штатската гвардия на Мейн. Какъв човек беше той? Като гранитна канара от кариера за портландски цимент достоен модел за някоя бъдеща статуя на конник. Запитах се как ще дялат героите на бъдещето, в мраморни джипове или в патрулни полицейски коли. Май че съм се загубил офицер. Дали не можете да ме опътите? А къде искате да отидете? Мъча се да стигна Еленовото островче. Той внимателно ме изгледа и останал доволен, че не се шегувам врат на се и посочи някаква ивичка вода без да си направи труда да отговори. Това ли е? Та кимна отгоре надолу и главата му така си остана наведена. Добре, а как да стигна до там? Не веднъж бях слушал, че хората от Мейн Самолчаливи, но този кандидат с законните статуи на Ръшмур, две, изглежда смяташе, че да посочи два пъти с ръка в един следобед е непоносима бъбривост. Тай само завъртя брадата си в посоката, в която се движех. Ако времето не напредваше, щях да се помъча още веднъж, макар и с риск да се проваля да изтръгна от него още една дума. Благодаря. Казах му аз и ми се стори, че непрекъснато съм дрънкал. Най-напред трябваше да прекося един много висок железен мост, арките му бяха толкова високи, че приличаха на небесни дъги, след него идваше друг нисък каменен извид като буквата Са и след това Еленовото островче. В писмените указания се казваше, че трябва да свивам вдясно при всяко разклонение на пътя. Думата всяко беше дори подчертана. Изкачих се по стълмината, свих в дясно по тесен горски път, след това свърнах пак в дясно в един още по тесен път, после в дясно нагазих в коловоз, покрит с борови иглици. Колко беше лесно след като го минах! Просто не ми се вярваше, че ще намеря къщата, но ето тя бе на стотина метра, голямата стара къща на мисели Брейс, домакинята стоеше на вратата и ме очакваше. Пуснах Чарли и то с някаква гневна сива и вица профуча през поляната между боровете и се шмугна в къщата. Това беше Джордж. Той не пожела да ме приветствува, но най-вече не искаше да поздрави Чарли. Така и не видях Джордж, както трябва, но неговото начумерено присъствие се долавяше навсякъде. Джордж. Това беше един стар сивкотарак, чиято натрупа на злоба към хората извета беше тъй силна, че дори и от тавана той ни внушаваше, че трябва час по-скоро да се махнем от тук. Ако поснеха бомба и тя пометеше всичко живо, освен мис Брейс Джордж, щеше да бъде щастлив. Так му те би устроил той извета само да му паднеше. Той никога нямаше да разбере, че интересът на Чарли към него е продиктован от чиста любезност, Разбереше ли това змизен мизентропската си душица, щеше още повече да се разсърди, тъй като Чарли изобщо не се интересуваше от котки падори и само заради гонитбата. Не създадохме на Джордж големи главоболия, защото две нощи спахме в Русинант, но ми повериха, че когато гостите оставали да нощуват в къщи, Джордж отивъл в Боровата гора и отдалеч само наблюдавал ръмжайки от неудоволствие, те си изливало мразата. Мис Брейс признаваше, че като се имат предвид задачите на една котка, какви и да са те Джордж за нищо не го бивало. Не бил добър компаньон, не бил симпатичен и нямал почти никаква естетическа стойност. Сигурно лови мишки и плахове, подхвърлиха с надежда. Никога, рече мис Брейс. И на ум не му идва. А да ви кажа ли Джордж не е котарака котка? Налагаше се да успокоявам Чарли, защото на видимото присъствие на Джордж го преследваше навсякъде. Преди фония по просветени времена, когато се разбирали по добре вещиците и медиумите, Джордж би намерил или намерила смъртта си на клада, защото ако е имало някога медиуми, пратеници на дявола и съучастници на злите духове, то сигурно Джордж ще от тях Човек не трябва да бъде много чувствителен, за да долови необикновеността на Еленовото островче. След като има хора, които години наред ходят там и пак не могат да го опишат какво мога да сторя след дводневен престой. Това е остров сгушил се като сокалче до грътта на Мейн, но такива ги има много. За сънчената тъмнееща вода, секаш каш поглъща светлината, но и това бях виждал преди. Боровите гори, шумят, а вятърът свисти над откритите поляни също като в Дартмор. Стонингтен главният град на Еленовото островче не прилича на американски град нито по разположение нито по архитектура. Къщите му са ниско долу покрай тихите води на залива. Градът твърде много прилича на Лайм Риджис на брега на Дорсет. 3. И аз съм готов да се обзаложа, че неговите поселници основатели са дошли тук от Дорсет, Самърсет или от Корнул. Езикът, който говорят в мен наподобява този в Западна Англия, произнасят двойните гласни както на англосаксонски, тази прилика е още по-учебийна на Еленовото островче. Жителите по бреговете на Бристолския канал са хора по тайни бих казал таинствени. В погледа им се долавя нещота и дълбоко скрито, че сигурно и те самите не знаят какво е то. Същото е и на Еленовото островче. Попросто казано островът прилича на Авалон четири. Напуснеш ли го изчезва? Или да вземе, например, загадката на енота тази громадна безопашата котка с сива на с черно козина. Енотите съди и ви живеят в горите и са много свирепи. Случва се някой местен жител да донесе от гората малко енотче да го отгледа, за него това е и радост и чест, но енотите редко почти никога не се опитумяват. Човек винаги рискува да бъде отрескан или охапан. Тези котки са очевидно от рода на манксите, пет, и дори след кръстосване с домашната котка си остават без опашка. Легендата гласи, че праотците на енота били донесени от капитана на някакъв кораб, но скоро подивели. Чудното е само това, откъде са се взели размерите им. Те са два пъти по-големи от обикновения манкс от всеки манкс, който сам виждал. Дали пък не са мелези на риса? Не зная. И никой не знае. В пристанището на Стонингтън прибираха лодките, лятото бе свършило. По целия бряг във всяко залив, че от тъмната вода изпълзяваха тъмногърбести раци от по половин килограм единия, Раците на Мейн са най-хубавите раци в света. Мис Брей споръча три парчета, които според нея тежали покажи речи 700 грама и същата вечер те показаха своето превъзходство по безспорен начин. Никъде няма такива раци, зварени без фантастични сосове само с малко масло и лимон, несравними са. Пренесени друга да живи, скора падори и с самолет, те губят нещо от себе си. В един неповторим магазин на Стонингтън, полуманифактурен полусвещарски, купиха за Русинанд газен лампа стенек Киено огледало. Опасявах се, че някой ден бутанът ще се свърши, а как щеях тогава да чета преди заспиване? Завинтих скобата на лампата в стената над леглото и подрязах фитилата, пламъчето да прилича на златна пеперуда. Не веднъж по време на пътуването лампата даваше топлина, колорити и осветление. Помня от детинство, точно такива лампи имахме във всяка стряя на нашата къща. По-приятна светлина не съществува, макар старите хора да казват, че китова тело е давала по-хубав пламък. Както виждате не мога да опиша Еленовото островче. У него има нещо, което не се подава на слова. Но то остава в спомените дълго след това, и още, неща, които не подозираш, че си видял, се връщат в паметта едва когато ги напуснеш. Много ясно си спомням едно. Може би се дожеше на годишното време с тази особена светлина, с тази есенна рязкост на образите. Всеки предмет се отделяше от останалите. Скалата за облената купчина измит от морето дървен материал на брега, чертата на един покрив. Всеки бор беше сами откъснат, макар и част от леса. Би ли могло, ако тегля една дълга скоба на сравнение, да се каже, че и хората носеха същото качество? Разбира се. Не бях срещал такива усърдни люде. За нищо на света не бих искал от тях да вършат неща, които не са им по вкуса. За островчето чух много разкази и помня, че това е именно островче, а не остров. Получих и много мълчаливи съвети. Ще повторя само едно от предупрежденията. Отправи Миг Гоместен жител, чието име от страх да не последват репресии и не ще спомена. Никога не питай човек от Мейн за правия път, каза ми той. А защо не? Ей, кредкотей, много ни е забавно да заблуждаваме хората. Отвътре се заливаме от смяха, външно сме сериозни. Такава ни е природата. Чудя се, вярно ли е това? Не успях да го изпитам, защото благодарение на собствените си усилия, едва ли не през цялото време бях заблуден без ничия помощ. За Росинан ви бях говорил със симпатии дори за обично не казах нищо за камионното шаси върху което се носеше моята къщичка. Беше нов модел с мощен 6 мотор. Имаше автоматично предаване и грамадно динамо, което при нужда даваше осветление и на кабината. Охладителната система бе на бласка на зентифрис и можеше да издържи и на полярни условия. Обеден сам американските леки коли са тъй направени, че скоро се износват и трябва да се заменят с нови. Но с камионите не е така. От тях се иска безупречна работа за много по-дълъг срок. Купувачът на камион не може да бъде залоган за украшение с щръкнали опашки и разни там завъртулки. При това положението, което той заема, съвсем не го принуждава всяка година да купува нов модел, та да поддържа доброто си име в обществото. Частите от мое камион бяха изработени тъй, че да траят. Рамата беше тежка моторът, голям и здрав. Естествено и аз се отнасях към него добре. Най-редовно сменях маслото, гресирах го, не форсирах и не правех акробатичните номера, които се искаха от спортните коли. Кабината беше с двойни стени за отлично отопление. Когато се върнах след повече от 10 000 мили път, моторът едва се беше разработил. Нито веднъж по време на пътуването той не отказа не се задави. Тръгнах на север по брега на Мейн през Милбри Адисън през Мачиаспер и от Рубинсън и най-сетне брегът се свърши. Никога и не предполагах или бях забравил каква голяма част от Мейн се врязва като палец в Канада на запад от Нилбранзоик. Ние тъй малко познаваме собствената си география. Ето на Мейн се простира на север почти до остието на Сент-Лоренс, 6, и горната му граница е може би на 100 мили по северно от Куебек. За удобство бях забравили нещо друго, че Америка е невероятно громадна. Отивах на север минавах през малки градчета на хоризонта, горите се сгъстяваха, а сезоните бързо и безразборно семеняха. Може би измъкнал се от здравата прегрътка на морето бях проникнал твърде дълбоко на север. Познаваше се, че къщите тук са изпитвали тежката ръка на снега, много бяха съборени и запостели сринати от зимите до основи. Навсякъде, освен в градовете, личаха следите на хора, които са живели на времето тук. Обработвали са земята, припечелвали са хляба си, а подир това са били прокудени. Горите се връщаха отново по местата си и там дето порано са скрибоцали земеделските фургони сега буботеха само големите камиони с трупи. Върнали се бяха и дивите зверове, по пътищата бродеха елен виждаха се мечи стъпки. Има известни навици, обичаи и митове направления и промени, които са както изглежда част от структурата на Америка. Предлагам да ги разглеждаме по реда по който привличаха вниманието ми. И докато разговаряме, представяйте си как се нося по някой тесен път, или как съм спрял пред някой мост, или как варя в едно голямо гърне бълбоб със сланина. Първата ни дискусия по тия въпроси засягалова. Нямах възможност да избягна ловци, дори и да исках, тъй като ловният сезон съвпадаше сента. От вчерашните си прадеди пионери, които са водили борба с континента, както Яков Зангела и са спечелили тази борба, ние сме наследили много обичаи. От тях идва и убеждението ни, че всеки американец се ражда ловец. И всяка есен тълпи от мъже се найма да докажат, че без никакъв талант, без обучение и без нищо да разбират, без всякаква практика са отлични стрелци. Резултатите са отвратителни. От момента в който напуснах Сак по дивите патици всътрещяха пушки, а в горите на Мейн пушечните изстрали направо можеха да паникьосат шепата червено дрешковци. 7. Ако не знаеха какво точно става. Може би ще ми излезе лошо име на спортист, но нека кажа, че нямам нищо против убиването на животните. Все някой предполагам трябва да ги убива. В детството си неведнош съм пълзел с мили покорен в ледения вятър заради чистата радост да застрелям някоя водна кокошка, която дори след като се изкисне в солена вода пак не става за ядене. Ако не се смята черният дроп, не мога да кажа, че кой знае колко обичам сърнешко мечешко месо от елен или от лопатар. Готварските рецепти, подправките, виното, всичко онова, което принася за сготвенето на вкус на от дивеч може да накара угодника да си оближа пръстите и от една стара обувка. Ако трябваше да гладувам без много да му мисля, бих се нахвърлил на всичко, което или пълзи или лети, дори на роднините си, и бих гораш късал с зъби. Не обаче глъдат тласка милиони въоръжени американци в горите и планините на есен и това се доказва от чистите сърдечни смущения у ловците. Ловджейството като че има нещо общо с мъжествеността не знае какво точно. Зная, че има доста добри ловци на които им върви и които знаят какво вършат. Но повечето са затластели джентълмени пълни зоиски и въоръжени с мощни пушки. Те стрелят по всяко нещо, което се движи или се готви да мръдне и това, че успяват да се избиват един друг го изглежда предотвратява прекомерния прираст на населението. Ако жертвите се ограничаваха само до тяхната порода проблем нямаше да съществува, но изтребването на крави свина е фермери, кучета и край пътни знаци прави от тесента опасен за пътешествие сезон. Един фермер от северните краища на щата Нью-Йорк написал за дри черни букви думата крава върху корема на бялата си кравичка, но ловците пак я застреляли. Когато минавах през Оискансен един ловец застреля между плешките своя местен водач. Разпитвайки този Вилхълнтел следователят му задал следния въпрос. Да не сте го взел за Елен? Да сър взех го. Но не бяхте сигурен, че е Елена. Не бях, сър, мисля, че не бях. Тази огнена канонада трещеше и в мен и естествено се страхуваха за себе си. В деня, когато откриха сезона, пострадаха четири автомобила, но се опасявах най-много за Чарли. Знаех, че на този род ловци Чарли ще се привиди като Елен самец и за това трябваше да измисля нещо в негова защита. В Русинът имах котия с червени книжни салфетки, някой ми ги беше подарил. у опашката на Чарли с червени салфетки и ги пристегнах с ластичета. Всяка сутрин подновявах този флаг, той го веше по целия път на запада. В това време куршумите съскаха и виеха край нас. Не разказвам това за да се смеете. По радиото предупреждаваха да не се вади бяла нос на кърпа. Съзрели нещо да се белее не един ловец решава, че това е опашката на бягащ елен. Досте храми бяха изликовани само за един изстрел. Това наследство от дадите не е никак ново. В нашата ферма в Салинас, Калифорния, бях още дете, имахме един скромен готвач китаец, който редовно се препита ваше от лова. На недалечното било на два от изпочупените си клони лежеше дънерът на един чинар, Вниманието на Ли бе привлечено към този нашарен като сърна дървен труп от дубките пробити в него от куршуми. В единия край на дънера той в теленови рога и се прибра в хижата си да изчака края на ловния сезон. След това обрел ловото от старото стъбло. Имаше сезони в които ли събираше по 25-30 кг. лово. Не беше кой знае какво богатство, но все пак значеше някоя и друга надница. След години, когато дървото бе вече напълно простреляно, ли постави на негово място 4 кленевирени чугала с пясък и отгоре скрепи същите рога. Сега же твата му са улесни още повече. Да бе кордисел 50 и на чувала, състоянието му щеше да бъде сигурно, но ли беше скромен човечец и не се блъзнеше от масовото производство. 1. Първите 13 штата във Федерацията. Бъпри. 2. Връх в черните планини Юж, Декотавчи и тоскали скали са изсечени ликовете на Вашингтон Линкълн Джеферсън и Торозвелт от скулптура Гъценбурглъм. Бъпри. 3. Дорсет. Графство в Юг, Англия. 4. Авалон. Островът на мъртвите от келтската митология, където живеят героите след смъртта си. Б 5. Породе без котка копка. Б 6. Пълноводна река в Канада, чрез която водите на големите зара се оттичат в Атлокеан. Б 7. Прозвище на местната щатска гвардия. Бъпр 3. Струваше ми се, че Мейн няма край. Чувствувах се като пиари, едно, когато наближавал точката, която считал за Северния полюс. Упорствувах, защото исках да видя областта Ростук, тази голяма най-северна област на щата. В Америка има три главни картофопроизводителни района, Айдахо областта Съфук на Лонг Айланд и Ростук. Много хора са ми говорили за Русток, но не съм срещал ни един, който да е бил там. Бях чувал, че реколтата се прибирала от канадски французи, които пожътва прехвърляли границата. Пътят минаваше през безкрайни гори по край много още не замръзнали езера. Паднаше ли случай избирах тесните пътища през горите, а по тях бе невъзможно да се движа с голяма скорост. Ставаше все по-топло, непрекъснато велеше и горите плачеха. Чарли изобщо не можа да се види сух и цял вонеше на плесен. Небето имаше цвет на мокър посивел алуминий без ни една следа от просветващия диск, който би трябвало да сочи къде се намира слънцето. Съвсем обърках посоките. Ако се случише пътят много да криво че тръгвах на изток или на юг или на запад, но само не и на северна, където трябваше да вървя. Бях се подвеждал от старата измама, че мъхът расте по северната страна на стволовете още като скаут. Мъхът расте от сенчестата страна, а тя може да е обърната навсякъде. Реших в следващия град да си купя компас, но по пътя, който бях поел следващ град нямаше. Мракът пропълзя около нас, дъждът барабанеше по стоманения покрив на кабинете, а чистачките на стъклотоха от и описваха неизменните си дъги. Високи тъмни дървета ограждаха пътя и още повече сгъстяваха без Часове се кашмеделяха от последния автомобил, с който се бях разминал от последната къща и магазин, който бях срещнал. Отново се намирах в гора. Налегнаме ме от самотност, самотност, която ме караше едва ли не да се страхувам. Мокари и треперещ Чарли се сви в своето ъгълче на седалката и престана да ми прави компания. Спрях пред един бетонен мост и едва намерих равно място край пътя. Мрачно и влажно беше дори в фургона. Запалих газената лампа и двете колела на печката да напрогоня самотата. Дъждът потропваше по металния покрив. Нищо от хранителните запаси не изглеждаше достойно за ядене. Тъмнината ни обви, а дърветата се приближиха. Сред барабаните на дъжда дочух гласове, се каш па хора тихо и неясно брашто левец крити зад завесата на някаква сцена. Чарли беше неспокоен. Вместо да излаят тревожния си сигнал той смутено ръмжеше и хленчеше. Нещо, което не му беше в стила, не пожела да вечеря не на паничката с вода, просто не можех да повярвам, всеки ден Чарли изпиваше килограмите си във вода без вода не можеше, защото и много отделяше. Поддадох се напълно на отчаянието, приготвих два сандвича с въстъчено масло, легнах и за да споделя самотата си писах писма до дома. По едно време дъждът спря дърветата, взеха да се отсеждат аз все, тъй се напрягах и развъждах в себе си цял рояк от скрити страхове. Хората са склонни да населяват мрака с какви ли на ужаси и това правим дори ние, които се считаме за образовани и самоверени, дето не бихме повярвали в нищо, ако не го видим и пипнем. Разбирах без всякакво съмнение, че тъмните неща, които се трупат в мен или въобще не съществуват или не са опасни, но при все това се боях. Помислих колко ли страшни са били нощите в ония времена, когато човеците са знаели, че там в мрака има неща, които носят смърт. Но не не е тъй. Ако знаех, че нещо ме заплашва, щях да имам и против него. Заклинания молитви някакъв съюз не е по-малко мощни сили, но застанали на моя страна. А съзнанието, че няма нищо ме обезоръжаваше и беззащита нас още повече се страхувах. Беше много отдавна имах малка ферма в планините Санта Круз, Калифорния. На едно място гигантски мандронови дървета сплитаха корони над истинско планинско езерце Черно езерце с вода, която извираше на дъното му. Ако съществуваха някъде обитавани от духове места, това беше едно от тях. Слабата светлина едва се процеждаше през гъстака и пораждаше безброй зрителни измами. При мен работеше нисък Мургаф и Маучали в планинец от Филипините, майче беше Маор. Веднъж като мислех, че в неговото племе признават невидимите неща за част от действителността, го попитах не се ли страхува от призраците край езерото, особено нощем. Отвърна, че не се страхувал, защото преди много години магиосникът му дал талисман против злите духове. Покажи ми го, поисках аз. Но това са думи, рече той, талисман от думи. Можеш ли да ги повториш? Защо да не мога, каза той и забръмча. И намин петри сет филиай ед спирита сенкти. Две. Какво значи? Той вдигна рамене. Не знам заклинание против злите духове, за това не се боя от тях. Изпънал се на лиглото в тази разплакана нощ. На празно се стараях да чета, за да откъсна мисълта си от мъката и макар очите ми да препускаха по рядовете. Все се заслушвах навън в нощта. Отсъням ме делеше косъм, когато някакъв шум ме накара да подскоча. Стъпки помислих си аз, стъпки, които се прокрадват по чекала. До себе си в лиглото бях сложил дълъг електрически фенер, каквито употребяват ловците на мечки. Лъчът му е толкова силен, че стига на една миля. Станах, грабнах карабината от стената и отново се заслушах до вратата на Росинант. Стъпките се приближаваха. Чарли изрева своето предупреждение, отворих вратата и потопих пътя в светлина, мъж с бутуши и жълта муж Ама. Светлината го прикова. Какво искате, извиках. Изглежда се беше оплашил. Замълча преди да отговори. Искам да се прибера вкъщи. къщи. Живеях там. Сега почувствувах цялата глупост. Разбрах колко смешно се бяха трупали мислите ми пласт върху пласт. Не искате ли да изпиете едно кафе или нещо друго? Не късно е. Няма ли да дръпнете тая светлина от очите ми? Угасих фенера и той изчезна, но като минаваше край фургона, го чух. Ей, Кредко, ама и вие! Какво търсите тук? Становам, рекох аз, само за тази нощ. Още не доприял се до лиглото за спах. Когато се събудих, слънцето бе изгряло и светът новосътворен, цял блестеше. Колкото дни има, толкова са и световете, и както опалът мени цвета и блясъка си според денията и се променях и аз. Нощните страхове и самотата бяха тъй далеч, че едва си ги спомнях. Дори Росинанд, какъвто беше изкалян с полепнали по него борови иглици, сега като че ли подскачеше по пътя от радост. Сред гората между езерата се ширинаха полеония поля с рухкава и мека пръст, каквато картофите най-много обичат. По шосетата сновяха камиони с открити платформи и празни варели, а комбайните обръщаха дълги редици бледо-розови картофи. Преди да се отправя на запад за да започна истинското си пътешествие, исках да стигна до покрива на Мейн. Това придаваше на пътуването ми привидна планомерност, нали всяко нещо на този свят трябва да има своя определеност, защото в противен случай човешкият ум не би го възприел но в добавка към определеността трябва да има и целта да има какво да се залови съзнанието на човека. Мен беше моята определеност, картофите, моя цел. Стана тъй, че видях много повече картофи, отколкото ми беше нужно. Видях планини от картофи и океани от картофи, повече картофи, отколкото бихме помислили, че световното население може да изяде за 100 години. Виждал съм много преселници, бедни фермери, които обикалят страната по жътва, индуси, филипинци, мексиканци, земеделци от Оклахоме тръгнали далеч от родните си щати. Тук в Мейн по-голямата част от тях бяха канадски французи, които преминават границата през сезона на изкопаването. Хрумна ми, че както на времето картагенците са наемали войници да се бият вместо тях, те и ние американците днес викаме наемници да ни вършат тежката и унизителна работа. Да, но никога не се случи да изпаднем под властта на народ, който не е нито твърде горд, нито твърде мързалив, нито твърде неспособен сам да привива гръб и да къса плодовете, които ние трябва да едем. Канадските французи са твърди хора, Пътуваха и становаха на семейства или групи от семейства нещо като родове, мъже, жени, момчета, момичета и невръзни деца. Само кърмачите не събираха картофи. А американците седяха в камионите и товарха пълните варели с скрипци и кранове. След това откърваха картофите в складовете и там ги зарвяха в пръст да не замръзнат. Познанията ми по езика на канадските французи идваха от филмите с Нелсън Еди и Джанет Макдоналд и се състояха най-вече от Байгар. За мое очудване не чух нито един от картоф обарачите да произнесе Байгар. Те сигурно са гледали същите филми и знаеха кое е вярно и кое не. Жените и момичетата носеха пантелони най-често от кадифе и дебели половери, а главите си покриваха си яркоцветни кърпи да пазят косите си от праха, който се надигаше от земята при най-слабия повей. Повечето от тях пътуваха на камиони с чергила от тъмно плътно, но тук там е една две автомобилни ремаркета и фургони като русинант. Нощно време някои спяха в камионите и ремаркетата, но и палатки опънати на приятни места, а миризмите, които се разнасяха от огнищата им, показваха, че тия хора все още не са се отчуждили от френския готварски гени. За мое щастие край брега на едно бистро и красиво езеро намерих палатки, камиони и две ремаркета. Настених Русинант на около стотина метра също край брега на езерото. После сложих кафето да заври и изнесох прането в бъклукческото ведро. То се подмяташе от два дни и го изплакнах в езерото. Отношението ни към непознатите се създава по най-мистериозен начин. Вятърът духаше от към лагера и донасеше до мен аромата на тяхната супа. Тези хора можеше да са убийци, съдисти, грубияни, грозни, маймоноподобни същества, но аз си мислех, Какви очарователни хорица, какъв усет, колко са хубави! Как ми се иска да се сближа с тях и всичко това се дължеше на съблазнителната миризма на супата. В установяването на контакт с непознати, Чарли е мой посланник. Пускам го и той се понася към целта или по-скоро към това, което целта си приготовлява за обед. После го извиквам да не досажда на съседите. Е твояла! Същата работа може да свърши и едно дете, но скоче по-добре. Инцидентът протече те гладко, както може само да се очаква от изпитана и често прилагана рецепта. Изпратих посланика си и седнах да пия кафе, за да му дам време да си свърши работата. След това отидох до лагера да отърва съседите си от неудобството, което им е причинил моят пес. Бяха десетина души без да се броят децата все хубави хора. Три красиви момичета, които се кикотеха, две едрогърдести жени и още една, още по едругърдеста, с дете на ръце, един старейшина два масетия и още две млади момчета, които се гласяха да станат зетюве. Но истинският главатар при всичката почет към старейшината беше един жилав 35 годишен хубавелек с широки рамене, с румено момичешко лице и остра кадрава черна коса. Кучето с нищо не ги е смутило, рече той. Всъщност забелязали, че е много красиво куче. Аз, разбира се, въпреки всичките му недостатъци, бях пристрастен като негов господар и стъкнах, че той има едно предимство над другите кучета. Родено и отрасло във Франция. Хората ме заобиколиха. Трите хубавици се закискаха, алана часа бяха окрутени от морскосините очи на главатария, подкрепени от едно просъскване на старечината. Нима е истина? Къде във Франция? В Берси край Париж. Не знаят ли къде е? Не за нещастиете никога не са били в отечеството. Надявам се, че това може да се поправи. Би трябвало да знаят, че Чарли е французин по маниерите му. Те наблюдавали моята Раулет. Три с възхищение. Малко е просто но много удобна. Ако счетят, че могат да си позволят това, бих могъл да им я покажа с най-голяма радост. Много любезно от моя страна. Това ще им достави удоволствие. Ако от приповдигнатия тон съдите, че разговорът се водеше на френски език, лъжете се. Главатарият говореше извънредно чисти правили на английски. Единствената френска дума бе Раулет. Разменените на страни думи помежду им бяха на канок. А за моя френски да не говорим. Не при повдигнатия тон и неделима част отрицарството проявява, но винаги в установяването на благосклонни отношения. Повикаха Чарли. Мога ли да ги очаквам след вечерята, която хаше на огнището? Ще имат чиста. Подредих фургона, стоплих консерва, чушки с месо, проверих дали бирата е студена на бръх, дори букет от есенни листа и го сложих на масата в млечна бутилка. Пакетът с книжни чаши взети такмо за такива случаи се беше сплескал от един полетял речни още в първия ден на пътуването ми, но зато и пък приготвих отзгънати книжни кърпи за лице покривчици за всеки. С невероятни затруднения се сблъсква човек, когато се готви да посреща гости. Чарли ги въведе слай, най-сетне бях домакин в собствения си дом. Зад масата можеха да се наблъскат шестима толкова и седнаха. Два не останаха прави заедно с мен, а вратата се окичи свънец от детски лица. Бяха много мили, но доста официални. Отворих бира за големите и покънки за останалите навън. За кратко време научих много неща за тие хора. Идвали през границата всяка година по Къртов обер. И тъй като всички работили, успявали да съберат добри пари за през зимата. Срещат ли затруднения за иммиграционните власти на границата? Не. По това време законите малко се поотпущали, а освен това преминаването се улеснявало от посредник, комуто давали малка част от спечеленото. Всъщност те не му плащали лично. Събирал си таксата направо от собствениците, на които работят. Бях срещал много скитащи земеделски работници, от Оклахома му круглави, четири, мексиканци негри, идваха да работят в Нью-Джерзи и Лонг-Айланд. И винаги на дъното имаше някакъв посредник, който им уреждаше нещата срещу възнаграждение. Преди много години ядрите фермери се мъчили да привличат повече работна ръка отколкото им е нужна за да могат да намаляват надниците. Това сега изглежда не е тъй като органите на властта допускаха само толкова колкото трябва, а освен това се спазваше и нещо като минимална надница. В други случаи на и ужасната нужда тласкаха преселниците да вървят от място на място и да търсят сезонна работа. Моите гости не са били нито зле посрещнати в този край, нито разкървани насам-натам. След като приготвили малката си фармица някъде в провинцията, кое бег за зимен сън, дигнали се през границата да вземат нещичко и от тукашния полог. Имаха дори някакво празнично настроение. Бяха упорити самодоволни хора, които могат напълно да се грижат за себе си. Отворих още бира. След тази нощ на самотност и изоставеност ми беше много приятно да съм сред топли и сърдечни, но с държани хора. Отпуших ртезианския кладенец на доброто си настроение и произнесох кратка реч на моя Окаян Френски. Тя започваше те, дами и господа. Дже Вао Спортант Шер Саувенир Де Френсен Портикулир до депортмент Де Черент, 5. Погледнаха ме изненадани, но и заинтригувани. Тогас с Джон бавно преведа речта ми на гимназиален английски, а след това и на канок. Шаренд, попита той. Защо, Шаренд? Наведох се, отворих шкафчето по томивалника и вдигнах бутилка много стар и уважаван коняк, купен за сватби при и сърдечни атаки. Джон разгледа етикета с благоговейното внимание, което всеки добър християнин би отдал на светото писание. Думите му бяха изпълнени с почит. Исусе. Та аз забравих. Шарант, там правят коняка. После прочете на глас отбелязаната на етикета година, която показваше рождения ден на бутилката и тихичко повтори първите си слова. Той предаде бутилката на старейшината въгъла. Старецът Мило се усмихна и аз за пръв път забелязах, че предните му зъби са окапали. Зетят замърка като доволен а Бременните жени зачороликаха като възпеващи слънцето чучулиги. Подадох на Джон Тирбушона аз се заех да подредя кристала. Три пластмасови чаши за кафе, едно бурканче от желе паничката за бръснане и няколко широко гърли стъкленици от хапове. Изпразних съдържанието им в една тенджера и изплакнах брашнената им вътрешност с вода. Коняк беше много-много хубав и още с първото промърморено сент, шест и с първото кълкъл -къл в гърлата човек можеше да почувствува как братството между хората започва да расте, как използва целия русинант и обхваща и сестринството. Отказаха втора чаша аз настоях. Под на третата бе приета при довода, че малкото което е останало не си заслужава да се пази. Из няколко докапки от последното разливане в Росинант се възцари онова човешко вълшебство, което благославя всеки дом, а в случая камион, девет души събрани заедно в пълна тишина и деветимата, части от едно цяло, тъй както ръцете и нозете ми са част делима или неделима от мен. Русинанд заблестя с някакво сияние, което запази след това докрай. Но такова нещо не може и не бива да продължава дълго. Старейшината даде знак. Гостите ми се изнизаха от тесните места зад масата и сбогуването както трябваше беше кратко издържано. После се отправиха в нощта по пътя, който главатарят Джон осветяваше с газания си фенер. Крачеха мълчаливи между сънливите препаващи се чорлиго и аз повече не ги видях. Но ги обикнах. Не си оправих лиглото защото исках да потегля много рано. Свих се зад масата и задрямах но Чарли се загледа в лицето ми и речев ти се събудих. Беше мътно лъжливо утро. Докато кафето се топляше надръсках на един картон няколко думи закрепих го върху гърлото на празната конячена бутилка и после наминаване по край спящия стан оставих бутилката на място където ще да я забележат. На картона пишеше infant de France Mort por la Petrie", 7. Карах колкото е възможно потихо, искаше ми се този ден да се придвижа малко на запад и след това да поема дългия път на юг през целия Мейн. Има мигове, които човек цени цял живот, мигове, които ясно и дълбоко прегарят всичките му спомени. Тая сутрин се чувствувах много щастлив. На пътешествие като моето човек вижда и си мисли за толкова много неща, че събития и мисли се нареждат едно върху друго, безред размътват се, разбъркват се, като в борщ слаб огън. Има хора маняци на географските карти, чиято радост се състои в това да пилеят вниманието си по листите шарена на хартия вместо по пъстрата земя разгъваща се край тях. В разказите на такива пътешественици, слушал съм ги, се дава номерът на всяко шосе припомня се всяко изминато разстояние в мили. Има и други пътешественици, които искат по картата да знаят точно къде се намират. В дадения момент се каш в черните и червени линии, в пунктирите, в нагънатато синю на езерата и размазаните цветове на планините, намираха някаква сигурност. С мен не е така. Аз съм си роден загубен и не виждам нищо забавно в това да бъда намерен в формите, които означават континенти и държави. Освен това пътищата в нашата страна се изменят, увеличават, разширяват или изоставят, тъй често, че човек би трябвало да купува пътните карти като ежедневници. Но тъй като познавам страстите на картоманите, ще поясня, че тръгнах на юг приблизително споредно с федерално шосе номер едно през Хултен, Марсхилят през Килкър и Бован Бюрен. После свих на запад, все по шосе номер едно, по край Мадалоска горен, Франчвели, Форт Кент. След това ударих на юг по щатското шосе номер 11 през Игъл Лейко, интервил Портидж, вклопен Масър Ноулис, Корнер, Петън, Шерман, Грайн, Стоуните и тъй достигнах до Милинокет. Изреждам тия имена, защото сега съм разгънал пътеводителя, водителя, но спомените ми от тия места нямат нищо общо с никакви числа, цветни линии и зигзази. Подхвърлих ги само като уверения, но не искам да свиквам с това. Каквото си спомням всъщност са дългите пътища и студят фермите и къщите под прелис една друга да не паднат от вятъра равната и лаконична реч. В магазините по кръстопътищата в Мейндето спирах да купувам провизии и многото елени, които прекосеваха шосето на леките си купита и отскачаха от преминаващия русинант като агумени топки ревещите камиони с дървен материал. И никога не забравям, че тази грамадна област на времето е била много понаселена, че сега е изоставена на приближаващия лес на животните на дърварските лагери из туда. Големите градове стават по големия селата, по малки. Селското магазинче че билото бакалничка или манифактора вече не може да конкурира на универсалните магазини и свързаните с тях търговски организации. Скъпата и носталгична картина съществуваща в представите ни за провинциалния смесен магазин, в който се продават револвери барабан ли, в който се сбират добре осведомените средни земеделци, да изкажат мнението си и да определят настроенията на нацията бързо чезне. Хората, които едно време са обитавали своите фамилни крепости срещу вятъра и времето срещу хапещия мраз, сушата и скакалците сега се трупат на гроздове под нехайщата град на големия град. Новият американец търси своята цел и своята любов. Задушените от движения улици в небесата обвити в мъгла пълни създадаващите киселини на индустрията, вскърцането на гумите и в притиснатите една до друга къщи, а малките градчета вехнат и умират. И това, както установих, въжи и за Тексас, и за Мейн. Кларендър се предава на Марило точно тъй, както Скайсивил Мейн прелива кръвта си в Милинокет, където нарязва дървените трупи, където въздухът мирише на химикали, реките са отровени, а улиците гъмжат от тази щастлива и забързана нова човешка порода. Казвам това като наблюдение, не като обвинение. Но съм сигурен, че както махалото се връща обратно, те един ден на бъбналите градове ще се пръснат, като разпукваща се отроба и отново ще върнат на земята децата и... Преди няколко години от Абър Кромби и Фич си бях купил един говедарски рокта автомобилна сирена, която може да имитира почти всички кравешки емоции, като се почне от сладкото мучене на млада романтична юница и се стигне до грамовния рев на бик, изгарещ от страст в разцвета на силите си. Бях сложил този рок на Русинан и имах голям успех. Завиеше ли всяко добиче на един рев разстояние, вдигаше глава и тръгваше към звука. В сребристия студ на един следобед, както бързах и се клетушках по изрувания горски път. Видях пред мен да пристъпват в царствена походка четири женски Елена. С приближаването ми те припнаха в тромав, но красив тръс. Кой знае защо натиснах бутона на говедърския рок и от него се разнесе мучене, се каш млад бик се готви да връхлети на Матедора в първата си битка. Женските, които в този миг щяха да се скрият в гората, чуха рога, спряха, обърнаха се и забързаха към менс. Както ми се стори, някаква романтика в очите, но това бяха четири романтики, всяка от които тежеше най-малко по 500 кг. И колкото и да обичах любовта във всичките й проявления натиснах и докато се усетят и напред. Спомням си един разказ на известния Фред Айлън. Неговият герой жител на Мейн разправя как отишъл на лов за Елени. Седях си на един пълн довах Еленовия рок и чаках. Изведнъж усетих нещо като топла гъба за баня на врата си. Дъсър да беше една женска, ближеше ме в погледа и проблясваше страст, застреляхте ли я, пита го другият. Не сър. Изметох се на бърза ръка, но от тогава все си мисля, че някъде измейн броди една кошута с разбито сърце. Като вървиш на юг, мея е почти толкова голям колкото и като се движиш на север, ако не и по-голям. Можех и трябваше да прескоча до щатския парк Бакстер, но не го сторих. Твърде дълго се бях мотила, вече ставаше студено и започнаха да ми се привиждат Наполеон пред Москва и германците при Волгоград. Ето защо взех тактически да отстъпвам през Браунвил, Дженкшен, Майло, Удовър, Фокскрофт, Гилфърт, Бингъмс, Кухигън, Мехико, Рамфърт и там поех познатия път през Белите планини. Може би проявих слабост, но вече ми се искаше да се махам от тук. Пълни струпи от единия до другия бряг в протежение на километри реките чакаха реда си пред горските кланици за да им дадат дървените си сърцата да могат от тях да живеят крепостите на нашата цивилизация като списание им и вестник Дейли Ню, които ни предпазват от невежеството. Фабричните градове колкото и да ги уважаваме представляват възли от червей. Идваш от спокойната природа и ревещият орган на трафика внезапно те поема подхвърля и бие. Водиш известно време борба за пътя без да го виждаш в тази безумната пканица от свистящ метал и отново се озоваваш сред тихата и спокойна природа дето няма граници, няма настигане на задминаване. Някаква загадка олащастлива загадка. За краткото време от първото ми преминаване на зеленината в белите планини се беше променила одри павяла. Листата падаха, летяха на мътни облаци, а иглолисните дървета по склоновете бяха покрити със сняг. Карах продължително и припряно за най-голямо неудоволствие на Чарли. На няколко пъти той речев, но не му обърнах внимание, аз продължих да боботя покрай вдигнатия палец на Нюхемпшир. Исках да се окъпя, исках чисто легло, исках да пия нещо, исках да се срещна с хора и мислих, че ще намеря всичко това на река къне Не е ли странно, когато човек си постави цел трудно е да не се стреми към нея, дори ако това му причинява неудобства дори ако вече е изгубил желание да я гони. Пътят излезе дълъг, отколкото смятах бях много изморен. Годините ми използваха болките в раменете за да привлека до вниманието ми, но аз бях тръгнал за река Канетикът и пренебрегнах умората, което беше чиста глупост. Вече се стъмваше когато намерих мястото, което търсих, недалеч от Ланкастър, Нюхемпшир. Реката тук беше широка и приятна, оградена от дървета и приветливи ливади. Близо до брега беше и това, за което мечтаях. Низ от малки бели къщички на зелената мурава край реката и спретнатата сграда на ресторанта и управлението на която откъм пътя бяха окачени за по думите отворено и има свободни места. Изкарах росинанд от пътя и отворих вратата на кабината за Чарли. След обидната светлина бе превърнала прозорците на управлението и ресторанта в огледала. Отваряйки вратата усетих, че от пътуването ме боли цялото тяло. Вътре нямаше жива душа. Книгата за посетители беше на масата пред тезгяха, стърчаха високи столчета, а под капаци от пластмаса надничаха кейкове и торти. Хладилникът бръмчеше в наръждаймия умивалник, над който от крана бавно капеше вода, се търкаляха десетина мразничени и потопени в сапуне на пяна. Тръснах малкото звънче на масата, после извиках. Има ли тук някой? Никакъв отговор. Нищо. Седнах на един от столовете и зачаках да се върне някой от оправата. На една дъска висяха номарираните ключове от малките бели къщички. Денят се стопи и в помещението стана мрачно. Излязох да повикам Чарли и да се уверя, че на табелата пише именно отворено и има свободни места. Ставаше все по тъмно. Извадих фенерчето и огледах канцеларията. Денозърна бележка с думите ще се върна след 10 минути, но такава нямаше. Почувствувах се чужд като любопитен натрапник, мястото ми явно не беше тук. Излязох отново и скарах Русинант от мястото за паркиране, нахраних Чарли, направих си кафе и продължих да чакам. Нямаше да е много сложно да взема ключ да оставя на масата бележка, че съм направил това и да отворя една от малките къщички. Но не беше редно. Не можех да го направя. По шосето преминаха няколко коли, прехвърлиха реката по моста, но не свърнаха насам. Прозорците на ресторанта и управлението заблестеваха от приближаващите се светлини и после отново почерневаха. Бях си намислил да хапна лека вечеря и както бях пребит като куче да се хвърля в завивките. Подредих ли глотова фургона, реших, че в края на краищата не съм гладен и легнах. Но санят все не идваше. Послушвах се кога ще се върнатония. Тония. Най-сетне запалих бутановата лампа и се помъчих да чета, но от слухте не, не можех да следя текста. Най-после задрямах, стреснах се в тъмното, погледнах навън, пак никой, пак нищо. Краткият мисъл бе неспокоен, често прекъсван. Надигнах се призори и се заловиха с бавна дълга разточителна закуска. Слънцето се показа и се добра до прозорците. Слязох до реката да придружа Чарли, върнах се дори и се обръснах и се окъпаха с гъбата в ведрото. Слънцето вече се бе издигнало. Запътих се към управлението и влязох. Хладилникът бръмчеше, кранът капеше в студената сапунена на вода на умивалника. Една новородена тежко крила и тласта муха нетърпеливо лазаше по пластмасовите капаци. В девет и половина отпътувах и до тогава никой не се показа, нищо не се помръдна. На табелата все тъй пишеше отворено и има свободни места. Минах по железния мост и обкованите със томайна дъски загърмяха. Тази пустуш дълбоко ме смоти и представете си още ме смущава. В дългия ми път съмненията често биваха мои спътници. Винаги съм се възхищавал от онези репортери, които отиват на дадено място, разговарят с най-важните личности, задават важни въпроси, взимат проби от мнения и подират това, написват дописка, прегледна като географска карта. Завиждам на тази техника и в същото време не вярвам, че тя е огледала на действителността. Разбирам, че има твърде много действителности. Това, което пише сега е вярно, докато не се намери някой друг, който ще мине по същия път и ще пренареди звета по свой вкус. Така е и в литературната критика. Критикът няма друг избор, освен да превърне жертвата на своето внимание в нещо по свой образец, в нещо като самия себе си. Като пише всичко това не се заблуждавам да мисля, че боравя с постоянни неща. Преди много време бях в древния град Прага. По същото време там беше и Джозеф Олсуп, всепризнатият критик на събития и места. Тай разговаряше за осведомени хора, с длъжностни лица, с посланици, четаше доклади, не пропускаше написаното с дребен шрифт и цифрите, докато аз, верен на безгрижната си природа, се мъкнах за актьори, цигани и скитници. Върнахме се в Америка за един и същ самолет и по пътя Джо разказа за Прага. Неговата прага нямаше нищо общо с града, който аз бях видял и чул. Беше просто друг град и все пак нито един от нас не беше нечестен, нито пък лъжец. Както и да погледнаш и двамата се бяхме оказали добри наблюдатели. Но се върнахме от дома с два града с две истини. По тази причина не мога да нарека настоящата си книга оная Америка, която бихте видели вие. Има толкова много неща за виждане, но сутрин очите виждат един свят, а след обед, друг свят и положително уморените ни вечерни очи виждат само един уморен вечерен свят. На сутринта в неделя в един град на щата Върмонт, това беше последният ми ден в Нова Англия, се обръснах, облякох костюм, лъснах си обущата, нахлузих маската на лицемерието и се отправих да търся църква. Поради причини, които сега не си спомням, отминах няколко, но като видях една ноксианска. 8. Свих в страничната улица, паркирах там русинан да не се вижда, инструктирах Чарли как да пази камиона и с достоинство влязох между ослепително белите стени. Седнах в задната част на този безопречно чист и лъснат молитвен дом. Молитвите бяха конкретни и насочваха вниманието на Всевишния към някои слабости и земни тенденции, в които познах своите и които както само можех да предполагам споделяха и другите събрали се тук люде. Службата изпълни сърцето ми, а вярвам и душата ми с добро. Бе минало доста време от не бях чувал нещо подобно. Сегашната ни практика поне в големите градове беше да търсим от психиатричното духовенство уверение, че греховете ни въобще не са истински грехове, а само инциденти, които се причиняват от сили извън нашата власт. В тази църква подобни глупости нямаше. Проповедникът един човек от желязо с пронизващи стоманени очи и реч като пневматична бурмашина започна с молитва и после ни увери, че сме само едно жалко множество. И беше прав. Ние на първо място съвсем не сме, кой знае какво и в резултат на собствените си дребнави усилия още повече пропадаме надолу. След това като ни размекна той продължи с една славна проповед, от която пръскаше огън и жупел. Като доказа, че ние или може би само аз сме направо никакъвци с хладнокръвна сигурност, той предрече какво ще ни се случи, ако не направим някои основни реорганизации в живота си. Нещо в което много не се надявал. За пъкъла говорише като познавач, не зоняха отиченът на всеопрощаващото старо време, а за изредния нажежен бяло пъкъл в който работят първокласни технически специалисти. Пасторът така представи нещата, че да можем всичко да схванем. Огънят бил като от разгорени въгли ще имал достатъчно тяга. Дяволите огняри били много сърцати в работата си, а работата им бе да ме опекат. Започнах да се чувствам добре. Толкова години Бог се е представял за наш приятел и е бил за дружеските отношения, а това причинява същата безсмисленост, задържаща се в играта между баща и син на топка. Но ето, че този Бог от Върмонт мислеше достатъчно за мен и направи какво ли не, за да ме сплаши. Той представи греховете ми в нова светлина. До сега те бяха малки и ниски отвратителни и зато и предпочитах да ги забравям, но проповедникът им придаде размери, цвят и достоинство. От сума време не бях мислил за себе си хубави неща, но след като греховете ми бяха тъй значителни, открих, че ми е останала и малко гордост. Не бях значи непослушно дете, а първокласен грешник и следователно трябваше да оправдая това. Почувствувах се тъй пречистен духом, че пуснах в паничката 5 долара и след това пред църквата топло стиснах ръка на пастора и наколкото бе възможно повече членове на паството. Това ми достави сладкото чувство на злодеяние, което продължи чак до вторник. Смятах дори да набие чарлите и не му да причиня известна радост, той беше много малко поправеден от мен. От тогава и с цялата страна неделен ден ходех на църква и всяка седмица избирах ново вероисповедание ла никъде не срещнах пастор като той е от Върмонт. Той изкува ваше на някоя предварително смляна устарялостта религия, която трябваше да живее. Point 9 Преминах в щата Нью-Йорк, но гледах да се движа колкото може поблизо до езерото унтериоте, като имах намерение да посетя Ниагърския водопад, който никога не бях виждали после при Хамилта и да премина в Канада северно от езерото Яри, за да се върна пак при Детройт. Това щеше да бъде нещо като съкръщаване на пътя малка хитрост над географията. Ние знаем разбира се, че всеки от нашите щати е нещо отделно и че се е с това. Недоволни от имената си те имат и прякори, имперския щат, щат, градина, гранитния щат, описателни названия, които дръско носят и не разрешават никой да успорва. Но сега за първи път ми стана ясно, че освен това всеки щат си има и свой индивидуален стил в рекламната проза учебийно показан покрай пътните надписи. Прекосевайки щатските граници човек схваща и промяната в езика. Штатите от нова Англия си служат с сбити, но изразителни препоръки, изречени с пресвити устни лаконично без разхищаване на думи и букви. Нью Йорк кръщи по вас през цялото време. Направи това. Направи онова. Сви вляво. Сви вдясно. На всеки две-три крачки, заповеднически команди. В Охайо надписите са поумерени. Та да ви предлагат приятелски съвет и приличат повече на предложения. Някои щати използват бомбастичен стил, който с най-голяма леснина може да ви заблуди. Има щати, които ви казват какво можете да очаквате от състоянието на пътя пред вас, докато от други ви оставят сами да откриете това. Почти всички са изоставили на за сметка на прилагателните, карай бавен, карай внимателен. Аз съм усърден четец на всички надписи и намирам, че в областта на историческите справки тия текстове на някои щати достигат до славно съвършенство, а на повечето до лирика. Понататък установих най-малкото за мое собствено развлечение, че щатите с най-кратка история и най-незначителни в световен мащаб събития имат най-много исторически надписи. Някои Западни щати търсят слава дори в полузабравени убийства и банкови обири. Градовете, които не желаят да бъдат отминати гордо съобщават имената на своите знамените синове и тъй от надписи и плакати пътуващият разбира, родното място на Елвис Пресли, 10, на Коул Портер, 11, на Алан Пахагинс. В това разбира се няма нищо ново. Спомням си как малките градчета на древна Елада люто са се препирали, кое е родното място на Омир. По мое време разгневеното население на един градец искаше да му бъде върнат Ред Луис, 12, за да му видят сметката дето е написал главната улица. Днес с неговото раждане се горда е Сентър 13. Като нация ние смете гладни за история както е била Англия когато Джефри от Монмат. 14. Е съставил своята история на британските крале и мнозина от които той сам измислил за да задоволи растящата потребност от монарси. Както щатите и общностите така и отделният американец жадува за благородни връзки с миналото. До смърт претоварени с работа генелозите пресяват останките на родословията за да открият зрънце величие. Немного отдавна бе доказано, че Дуайде Айзенхауер произхождал от британската кралска фамилия, което зоне, който се нуждае от доказателство, е доказателство, че всеки е произлязал от някого. Вспомените на дядо ми едновремешното малко градче, в което съм роден беше само една ковачница насред тресавищата, но най-жегодни празненствато си припомняше блестящото минало на испански благородници и хропащи рози сеньорети. Този маскарат заличаваше в съзнанието на хората малкото неизвестно племе индианци, които са се хранили с личинки и и всъщност са били първите истински заселници на това място. За мен всичко това е интересно, но хвърля сянка на съмнение върху историята като отражение на действителността. Четях историческите надписи из страната и размишлявах, казвах си: ето как митът измества факта. Взет на най-низко равнище такова е развитието на един мит. Когато посетих родния си град, срещнах един старец, който ме познавал от дете. Той ясно си спомняше, че ме е виждал, болнаво треперещо момче, което минало забързано в една ранна мрозовита утрин покрай къщата му зокъсяло пълтенце за копчано върху слабите му гърди езигли от конски чул. Още тук личи същността на мита. Бедното и окаяно дете, което разбира се в най-скромни мащаби, се издига до славата. И макар да не си спомнях тази случка, знаех, че тя не може да бъда вярна. Майка ми беше страстна шивачка на копчета. За нея скъсано копче беше нещо повече от небрежност, беше грях. И ако бях прибуждал пълтото си зиглетя жестоко би ме натопала. Епизодът не можеше да бъде действителен, но старият джентлмен Тайго бе обикнал, че с нищо не можех да го разобедя, поради което изобщо не направих опит. Щом родният ми град ме искаше зигли от конски чул, нищо не можех да сторя, а най-малко можеше да ми помогне истината. В Нью-Йорк, в имперския щат, валеше, валеше студен и безмилостен дъжд, както биха се изразили авторите на край пътни надписи. И наистина огняващият дъжд правеше проектираното ми посещение на Ниагрския водопад излишно. След това безнадежно се залутах и с улиците на някакъв малък, но безкрайно дълъг град в околностите на Мединастрова мисе. се. Спрях до тротуара и извадих атласа на шосейните карти. Но за да разбереш на къде трябва да вървиш, трябва да знаеш и къде си. Аз не знаех. Стъклата на кабинета бяха плътно затворени и от поройния дъжд през тях едва се виждаше. Радиото тихо свираше. Ненадейно на стъклото се похлопа вратата енергично се отвори и на седалката до мен се вмъкна човек. По лицето му, гъста червени навдъха му, уиски. Краищата на пантелоните му бяха подвити и завързани с червени върви и отдолу се подаваха сиви дълги гащи. Си в ланела покриваше и гърдите му. Угаси я, да я, изруга той сам изключи радиото. Дъщеря ми те видя през прозореца. Помислих ма, че си загазил. Той погледна картата. Мъни ги тия е, буклуци. Кажи сега къде искаш да идеш? Не зная защо човек не отговаря на такива въпроси за истината. Истината беше, че се отклоних от правото шосе номер 104 и кривнах в странични пътища, защото движението бе голямо и преминаващите коли плискаха върху предното ми стъкло цели чършафи от вода. Исках да отида до ниягърския водопад. Защо не си признах? Погледнах картата и рекох. Мъча се да стигне Яри Пенсилвания. Добре, каза той. Махай картите. Свиваш тук, минаваш два светлинни сигнала и излизаш на екстрит. Завиваш вляво и след около 200 метра завиваш потъгъл в дясно. Улицата малко се осуква и стигаш до един надлес, но по него няма да минаваш. Обръщаш вляво и правиш един такъв завой, гледай. Такъв. Ръката му показва какъв. Като свърши завоят стигаш до три отклонения. На гъла на лявото има голяма червена постройка, оттам няма да минаваш. Ще вземеш средния път в дясно. Е до тук ясно ли е? Готово, казах. Лесна работа. Хай да повтори за да видим няма ли да сбъркаш. Бях спрял да го слушам такма на големия завой. По-добре вие повторете. Така си и мислех. Свиваш тук, минаваш два сигнала и излизаш на екстрит, обръщаш вляво 200 метра дясно, потегал крива улица надлес, но не по него. Сега ми стана ясно. Прекъснах го аз. Много благодаря за помощта. Чакай де. Аз още не съм ти казал как да излезеш от града. Той ме изведе от града по път в сравнение с който ако можех да го запомня, че и да мина по него лабиринтът на Кносос. Щеше съвсем да заприлича на булевард. Като получи най-накрая удовлетворение и моята благодарност, той излезе и затръщна вратата, но такова беше социалното ми малодушие, че наистина свих на определеното място, защото знаех, че ме гледа от прозореца. После минах две преки и слепешката се върнах на шосе номер 104, независимо от голямото движение по него. Едно, Робърт е 18, 1850. 6. 19. 20. Амерполярен изследовател. Б. 2. Въ името на овца и сина и светия Дух Лат. 3. Фургон Фере. Б 4. Нарицателно за мексиканците, които преминават в САЩ, преплувайки граничните ръки Рио Гранде и Рио Браво Дел Норде. Блъпри. 5. Нося ви скъп спомен от хубава Франция, по-специално от департамента Шарент Фере. Б. 6. Наздравя Фере. Б. 7. Дете на Франция, загинало за отечеството Фере. Бъпри. 8. По името на Джон Нокс. 05. 70. И 2. Шотландски реформатор, последовател на Жан Калвин. Бъпри. 9. Раусис Point селище в северо-источен Нью-Йорк митническа станция на границата с Канада. Бъпр. 10. Популярен естраден певец. Бъпр. 11. Колпортер 18, 90, и 3, 19, 60, и 4. американски композитор автор на популярна музика. Бъпр. 12. Синклър Луис 18, 80 и 5, 19, 50 и 1, Американски писател лауреат на Нобелова премия 1930. Бъпр. 13. Сок Сентър, Градчев Штат, Миннесота. Бъпр. 14. Джефри от Монмот 11, 00, 11, 50 и 4. Английски хроникиор, история Бритоном Бъпри. Дворците на Древния Крит. Бъпри. 4. Ниягърският водопад е много красив. Прилича наша на щедравана на Таймс Коер. 1. Само, че по-голям. Радвам се, че го видях, защото от сега нататък, като ме попитат, виждали ли съм Ниягърския водопад, ще казвам да те няма вече да лъжа. Когато споменах на моя чечерона, че искам да отида в Яри, Пенсилвания, нямах абсолютно никакво намерение да ходя там, но както излезе покъсно отидох. Целта ми беше да пропълзе покрай теснината на Онтерио и да отмина не само Яри, но и Кливланд и Толидо. Продължителният ми опит ме е научил да се възхищавам от всички народи и да намразя всички власти. Този мой природен анархизъм никъде не се проявява, тъй както на границата, където търпеливи и изпълнителни чиновници спазват задълженията си на иммиграционни и митнически власти. В живота си никога не съм се занимавал с контрабанда. Тогава защо усещам неприятното чувство на вина, когато се приближавам до граничната бариера? Преминах по един висок мост, за което си платих, прекосихи вица ничия земя и стигнах мястото, където американското знаме се веше рамо до рамо с канадското. Канадците бяха много любезни. Попитаха ме къде отивам и за колко време хвърлиха бегъл поглед на Русинантина и после видяха Чарли. Имате ли удостоверение, че кучето е ваксинирано против бляс? Не нямам. Но нали виждате, старо е? Вакцинирано е отдавна. Отвътре излезе друг чиновник. Съветвам ви тогава да не минавате границата с него. Но аз ще прекося съвсем малка част от Канада и после се връщам обратно в Съединените щати. Разбираме, любезно казаха те. В Канада можете да го вземете, но в Съединените щати няма да го приемат. Но нали сега съм все още в Съединените щати и никой нищо не ми е казал? Ще ви кажат ако преминете границата и след това се върнете обратно. Добре, а къде да го вакцинирам? Не знаеха. Трябваше да се върна по същия път най-малко на 20 мили да подира ветеринарен лекар да вакцинират Чарли и пак да дойда тук. Исках да мина през да за да спестя малко време, аз това не само, че нямаше да спестя никакво време, ами ще и повече да загубя. Разбирате ни, моля, вашите собствени власти ще направят въпрос на нашите. Просто ви даваме съвет. Такива са правилата. Ето за това мразя всички власти. Винаги има някакви правила, някаква буква, която се изпълнява от някакви буквоеди. Няма срещу какво да се бориш, не е стена да я блъскаш отчаяно чаяно умруци. В висше степен одобрявам ваксината, разбирам, че трябва да бъде задължителна, безът е нещо страшно. И все пак установих, че мразя правилата и всички власти, които ги съчиняват. За тях беше важна не самата ваксина, а удостоверението. Така е обикновено с властите, не фактите, а малко докъсче хартия. Тие тук бяха приятни мъже, приятелски настроени, искаха да ми помогнат. Времето на границата върви бавно. Почерпиха ме с чаша чая на Чарли, дадоха шепа корабийки. Изглежда наистина съжаляваха, че ще трябва да се върна до Яри Пенсилвания заради една хартийка. Обърнах фургона и се отправих към звездите и чертите, две, към другата власт. На излизане не ме спряха, но сега бариерата беше спусната. Американски поданик. Да се паспорта. Нещо за деклариране. Не съм излизал от страната. А удостоверение за вакцинация против бясне кучето. То също не е излизало от страната. Но вие идвате от Канада. Не съм бил в Канада. Видях как очите му се превърнаха в стомана, а важдите му подозрително се сключиха. За печеляне на време вече не можеше да се говориш щях да загубя повече отколкото да се върна до Яри Пенсилвания. Бихте ли влязъл вътре? Тази молба ми подействува като почукване на гестапо по вратата, причинява паника гняв и гозния въпрос дали пък не съм сбъркал в нещо. В гласа ми се вмъкна, пронизващата нотка на истинска ярост, което автоматично засилва подозренията. Моля, влезте вътре. Казвам ви не съм бил в Канада. Ако бяхте гледали, щяхте да видите, че се върнах назад. Минете от сър. После по телефона. Разрешение от Нью-Йорк номер е си. Да. Камион с къщичка, да куче. Към мен каква му е породата на той куче? Подел. Поделало подел. Светлокафяв. Синкав, казах аз. Светлокафяв. Окей. Okay. Благодаря. Към мен канадците казват, че не сте преминавали границата. Аз какво ви разправям? Мога ли да видя паспорта ви? Защо? Нали не съм напускал страната? И няма да я напускам? Но въпреки това подадох паспорта. Тай го запралиства поспря се на входните и изходни визи от други пътувания, разгледа снимката ми и разгъна жълтото удостоверение за ваксина против Едра Шарка прикрепено с кламер на задната корица. В долния край на последната страница забеляза написан изблед моли в букви и цифри. Какво е това? Не зная да видя. А това е ли? Телефонен номер? А какво търси в паспорта ви? Сигурно не съм имал друго лист, че хартия. Дори не си спомням, че е. Сега вече бях в него във власт и той съзнаваше това. Не знаете ли, че е забранено да се цапат паспортите? Ще го изтрия. Не е бивало да вписвате нищо в паспорта си. Такива са правилата. Вече няма обещавам. Бях готов да му обещая и това, че няма вече да лъжа да крада да се сприятелявам с лица, които имат разпуснати нарави, че няма да пожелавам жената на ближния си всичко. Той затвори паспорта с тежест и ми го подаде. Сигурен съм, че след като откри телефонния номер се почувствувал по-добре. Представете си, че след всичко се окажах без никаква вина при това в един тъй скучен ден. Благодаря, сър, казах аз, мога ли сега да тръгна? Тай любезно махна с ръка. Вървете. Ето как по вина на Чарли тръгнах за Яри Пенсилвания. Преминах в високия железен мост и спрях да си платя таксата. Човекът се подаде от прозорчето. Минавайте платено е. Как платено? Видях ви като минахте преди малко нататък. Видях кучето. И знаех, че ще се върнете. А защо не ми казахте? Защото никой не вярва. Минавайте. Нали платихте първия път, сега е безплатно. Както виждате това не беше никаква власт. Властта те кара да се чувствуваще и е дребен и обезличен, че е потребен на малко труд да си възвърнеш самочувствието. Спряхме с Чарли в най-луксозния автостан, който можехме да намерим тази нощ. Едно заведение каквото си позволяват само богатите, един приятен купол от слонове костма и муни и петли и нещо повече. Ресторант и прислуга по стаите. Поръчах лети сода и си направих уиски с сода после още едно. След това повиках келнера и поисках супа пържола и половин килопресни крен вирши за Чарли. При това раздавах безмилостни бъкшиши. Преди да заспя си приповторих всички ония думи, които исках да наговоря на ония от границата, някои от тях бяха невероятно умни и резки. Едно, Таймско Коэр, Централен площад в Нью Йорк. 2. Широко употребевано в САЩ название на националния флаг. Б 5. Още от началото на пътешествието избягвах големите високоскоростни къмшици от бетони асфалт, наречени магистрали или шосета. Различните щати различно ги назовават. Много време бях загубил в Нова Англия, зимата се приближаваше и предполагах, че снегът ще ме засипа някъде в северна Дакота. Излязох на федерално шосе 90, една широка просека наречена супершос една от многоплътновите артерии за стоките на страната. Русинан се клетушкаше напред. Минималната скорост по този път беше по-висока от позволеното за пътищата по които бях вървял. Карах срещу вятъра, който налиташе от дясната ми страна и усещах опорите по някога повалещи удари на бурята, с която се мъчех да се преборя. Дочувах свистенето и поръбестите плоскости на покрива. На едно място пътят и я в лицето ми, не спирайте. Поддържайте скоростта, край мен изръваваха камион след камион, дълги като железопътни вагони и вихрушката след тях приличаше на и умръчен удар. Тези големи пътища са чудесни за пренасяне на стока, но не и за разглеждане на пейзажите. Привързан си, окормило това очите ти, в колата отпред в обратното огледало, за колата отзад и в страничното, за колата или камиона, които се готвят да те задминат. В същото време трябва да четеш всички надписи от страх да не пропуснеш някое нареждане или инструкция. Няма край пътни серги да предлагат плодови сокове, няма антикварни магазинчета, няма земеделски стоки и фабрични артикули за продан. Когато тези магистрали прекусят цялата страна, което трябва и ще стане човек, ще може да отива от Нью Йорк до Калифорния без нищичко да види. На известни разстояния има места за почивка и освежаване, храна, гориво и масло, почтенски картички, топли госби, масички на открито кофе за смет до една новобоя, десани стаи за отдихи, туалетните безупречно чисти за обезмирисващи инсталации и сапунен блясък, че ти трябва доста време за да възстановиш отново обонянието си. Названието обезмирисващи е не само вярно. Съответните вещества изместват едната миризма с друга при което новата трябва да бъде много посилна и потрайна. Бях пренебрегвал собствената си страна твърде дълго. В мое отсъствие цивилизацията бе направила големи крачки. Спомням си дните, когато срещу монета, пусната в автомата, можеше да получиш пърче дъвка или захарна пръчица. Ала в днешните дворци на храната има машини, които срещу различни монети ви предлагат носни кърпи на сесери за маникюр, дребни медикаменти, като аспирин, слабо участително хапчета за бодрост. Бях очарован от тия чудеса. Да речем, пиети се нещо безалкохолно. Избираш точно какво се ангрейпили коли кола натискаш бутона, пускаш парите и се отдръпваш. От някъде пада книжна чаша, питието шурва и спира на четвърт инч, едно от ръба. Ето ти една студена и освежителна напитка с гарантиран синтетичен състав. С кафето е още по-интересно, защото спрели врящата черна течност протича струя към ляко, а до чешата се изтърсва пликче с захар. Но лаврите принадлежат на машината за топла супа. Избираш си една от десетте, с грах пилешка свидетелешка с зързават и пр. И пускаш монетата. От гиганта се понася грамотевично бочена и отгоре светва надпис за топле се. След минутка започва да мига червена лампа, отваряш вратичката и изваждаш книжната чиния с врящата супа. Животът е достигнал върха на някаква своего рода цивилизация. Ресторанските приспособления, огромните накадрени като ръковините с глях и столовете от изкуствена кожа, всичко е изрядно, чисто на много различно от нужниците. Всяко нещо, което може да се пипне и задържи е запечатано в прозрачна пластмаса. Храната идва направо от пеща безокорна и безвкусна недокосната от човешка ръка. С болка си припомних някои френски и италиански ястия приготвени от безброй човешки ръце. Тези центрове за почивка храна и обновяване са разкресени с тревни площи и цветя. Отпред най-близо до шосето паркират леките коли, там има цели полкове от бензинови помпи. камионите спират отзад. Трансконтиненталните кервани също получават своето. Порождение камион Русинанд зае мястото си отзад и скоро се запознах с камионджиите. Пътуващите на дълги разстояния са са откъсната от живота, който кипи покрай тях. Някъде в някой градче или град живеят техните жени и деца, а съпрузите кръстосват страната и носят какви ли не храни стоки машини. Всички образуват нещо като племе, държат един за друг и говорят на професионален език. И макар, че бях нищожна каручка сред тия чудовища на транспорта, те се отнесоха към мен любезно готови да ми помогнат. Научих, че в камионните паркове има малодушове сапун и хавли че мога да паркирам и ако искам да пренощувам. Тези мъже нямаха много зема, не дава местните хора, но тъй като бяха страстни радиослушатели, бистреха политиката и знаеха вести от всички части на страната. Центровете за почивка и Гориво по магистралите и панорамните паркови пътища се поддържаха от различните щати, но по другите пътища казваха и малочастни станции, които предлагали по ниски цени на Горивото, леглата банята и стаите за убиване на времето. Тъй като бяха особена група хора, които водят особен живот и признават само тия като себе си, те поискаха да ми обяснят как мога да прекося страната без да разговарям с местните жители. Шофьорите на камиони се носят само по повърхността на нацията, като че ли не са част от нея. Разбира се в градовете, дето живееха семействата им, те бяха пуснали всевъзможни корени, клубове танци, любовни истории и убийства. Камионджиите много ми харесаха, понеже винаги съм обичал специалистите. Като ги слушах да говорят на трупах известен речник за пътищата за гумите и ресорите за претоварването. Пътуващите на големи разстояния си имат по пътя определени станции в които се познават с персонала и сервитюарките зад тезгъхите и където от време на време се виждат с колеги от други камиони. Техен велик символ на общуването е чашата кафе. Покъсно се улавях често да спирам за кафе и то не защото ми се пиеше, а за отдих и разнообразие от монотонното шосе. Да управляваш камион на големи разстояния се сила съобразителност и внимание, независимо от улесненията, предлагани от въздушните спирачки и усъвършенстваните кормилни уредби. Би било интересно да се знае и лесно да се установи със съвременните нови методи колко килограмометра енергия се изразходва за шофирането на камион в продължение на 6 часа. Едно време, когато събирахме морски животни за трикетс. 2. И обръщахме към анаците. в отливите направихме опит да изчислим каква тежест повдигаме средно на ден. Камъните не бяха големи тежаха от килограми и половина до 25 гг. Пресметнахме, че в ден на богатулов, когато малко се замислиме за изразходваната енергия, всеки от нас е повдигал от 4 до 10 тона скала. Сметнете сега малките незабелязани движения на кормилото, всяко едно да речем изискващо само половин килограм усилия и притискането на педала за гъста с крак не повече от четвърт килограм, за 6 часа се събира огромно количество. Ами мускулите на раманета и врата, които непрекъснато макар и несъзнателно са напрегнати от внимание ми очите, които снуват от пътя до обратното гледало, ами хилядите решенията е дълбок и дълбоки, че съзнанието не може да ги възприеме. Загубата на нервна и мускулна енергия е огромна. Ето защо кафето е почивка в много широк смисъл. Често сядах с тия мъже, слушах ги и се ги стоги, задавах въпроси. Скоро се научих да не очаквам от тях никакви сведения за местата през които минават. Като се махнат камионните спирките нямаха никакъв допир за страната. Останових, страшно приличаха на моряци. От първото си пътуване по море помня, че останах изненадан как тези хора, които обикалят целия свят и спират на далечни и екзотични пристанища почти не се докосват до света. Някои от шофьорите на големи пробези пътуваха по двама и караха на смени. Почиващият спи или чете джобни книжлета. Бяха ли на път, интересуваха се единствено от мотори от времето и от поддържането на скоростта, което улесняваше спазването на разписанията. Някои пътуваха в двете посоки редовно, други бяха за еднопосочни маршрути. Един живот почти неизвестен на улегналите хора, които живеят край пътищата на големите камиони. Научих за тия мъже достатъчно неща, за да разбера със сигурност, че бих искал да знае много повече. Ако човек е шофирал автомобил дълги години, както беше с мен, почти всичките му реакции стават автоматични. Не мислиш какво трябва да направиш. Едва ли не цялата шофьорска техника е дълбоко затворена в едно подсъзнание, което много прилича на машина. В такъв случай голяма част от съзнанието е свободно да мисли. А за какво мислят хората, когато съдят на кормилото? На покъсите разстояния може би за пристигането в крайния пункт или си припомнят събития, случили се в пункта на тръгването. Но на големите маршрути има и много място за фантазията, та дори и Бог да е на помощ за размишления. Никой не може да ти каже какво мисли другият. Сама аз съм проектирал къщи, които никога няма да издигна. Подреждал съм градини, които никога няма да засадя. и Изнамирал съм метод за изпомпване на фините на носи и изпочупени мидени черупки от дъното на моето залив, че всяк харбър за обесолеване на почвата, та да я направя богата и плодородна. Не знаеш сторя сторели някога това, но пътувайки бях измислил във всички подробности каква ще бъде помпата и какви ще бъдат врелите за лугата и как ще направя опит за да установя, че почвата е вече безсолна. Седнал на кормилото, бях правил на ум капани за костенурки, бях писал дълги изчерпателни писма, които никога нямаше да бъдат пренесени на хартия, още по-малко изпратени. Ако радиото свиреше музиката, събуждаше в паметта места и мигове населени с действуващи лица и декори спомените и точни, че се възобновяваше всяка думица от диалозите. Бях предвиждал бъдещи сцени също тъй пълни и убедителни, сцени, които никога няма да се разиграят. На ум бях съчинявал разкази и усмихвах се на собствения си хумор печален или подклаждан от постройката на сюжета. Мога само да се догаждам, че самотният населява по пътните си мечти с приятели, че този, комуто липсва любов, се огражда с хубави и любещи жени, че в бляновете на бездетния шофьор се боричкат деца. Да не говорим за съжаленията. Ако не бях сторил това и това да не бях казвал това и това, О, господи, тази идиотщина, може би нямаше да се случи този възможен ход на мисли, съществува в собственото ми съзнание и за това подозирам, че го има и от другите, но това едва ли ще узная, защото няма кой да ми каже. По тази причина през време на пътешествието си замислено като наблюдение избирах по възможност второстепенните пътища, по които имаше много да се види, да се чуе, да се помирише. Избягвах големите и широки ленти на бясното движение, защото разпълвайки фантазирството те изтлъскваха на преден план собствената личност. По този широк и скучен път наречен Федерално шосе номер 90 заобиколих Бафало и Яри и стигнах Медисън Охайо, където налетях на не по-малко широкото и бясно Федерално шосе номер 20, което минава покрай Кливланд и Толидо и води до Мичиган. Около индустриалните центрове по тези пътища пеплят множество подвижни къщи теглени от специално пригодени влекачи и тъй като подвижните къщи влизат в моята специалност ще ми се да поговоря и за тях. Още в ранните си пътешествия се бях запознал с това ново явление под слънцето, знаех огромния брой на жилищните ремаркета и тъй като се срещат все повече из цялата страна едно наблюдение и може би някои предположения ще бъдат уместни. Това не са точно ремаркета, теглени от собствения автомобил, а блестящи вагони дълги като полманови купета. Още в първите си пътувания видях местата, където ги продават, а по-късно почнах да откривам парковете им, дето засядат с неловкото чувство за постоянство. В най-нощно време спирах по тези паркове и разговарях с обитателите и собствениците на този нов вид жилищни квартали. Те представляват чудесно построени жилища за алуминиева облицовка, двойни стени с изолация от вътре, често обковани с фурнири или дъски. Понякога дълги и по 25 метра те се състоят от 2 до 5 стаи, и снабдени с климатични инсталации, туалетни бани и разбира се, телевизия. Парковете им някъде се застрояват по план и притежават всички удобства. Разговарях с техните жители, бяха все ентусиазирани. Подвижната къща се наглася на съответното място върху нарочна рампа посредством дебел калчуков провод, се свързва с канализацията, включва се в електроснабдителната и водопроводна мрежа, издига и се телевизионна антена и семейството се нанася. Неколци на управители на такива паркове единодушно бяха на мнение, че през миналата година едното от всеки четири нови жилища е било именно подвижна къща. За мястото се плаща дребен на М плюс такса за електричеството и водата. Във всеки такъв дом има и контакт за телефон. В някои случаи парковете притежават смесен магазин, това се прави ако в околността липсват универсалните магазини и спастрили цялата страна. Затрудненията в автомобилното движение и градовете принуждават тези магазини да се преместват сред природата където са иммунизирани и против данъците. Същото, впрочем, въжи и за парковете на подвижните къщи. Това, че тези домове са наколила, още не значи, че вървят. Понякога техните собственици стоят на едно място с години, засаждат си градинки издигат огради от сгорови блокчета, опъват навеси и подреждат градински столове. Този начин на живот бе нов за мен. Къщите съвсем не са ефтини напротив, често са твърде скъпи и луксозни. Някои струват по 20 000 долара и съдържат стотиците неща с които живеем, машини за миена чини и автоматични парални и сушилни хладилници и замрозителни инсталации. Собствениците бяха не само готови, но и горди да ми покажат домовете си. Макар и малки стаита бяха съразмерни, всички възможни уреди бяха вградени в стените. Широките прозорци, някои наречени дори френски, премахваха чувството на затвореност. Спалните бяха просторни помещенията за багаж, невероятно големи. Революция в жилището, която бързо се осъществява, мислех си аз. А какво караше хората да живеят в такива домове? Бяха удобни прибрани, лесно се почистваха, лесно се отоплеваха. В Мейн ми обясниха. Омразна ми да живее в ония студен хамбар от всяка да подвява до гуша ми дойде от разните данъци и такси за той зоной. А тук е топло-лютно-лятно време климатичната ни разхлажда. А колко горе-долу трябва да получаваш за да си купиш? Различно. Повечето струват 10-20 хиляди. Има ли нещо общо между несигурността на работата и бързото умножаване на тия фагони? Как да кажа сигурно има. От да, да знаеш какво ще ти донесе утрешния ден. В такива вагони живеят и механици, и инженери, и архитекти, и счетоводители четоводители ще видиш дори и лекари за болекари. Затворят ли отре фабриката или учреждението не оставаш на сухо със собственост, която не можеш да продадеш. Да речем мъжът работи, купи си къща и вземат, че го уволнят. Парите му, затворени в къщата. А тъй като си на колела, неемаш някой влекач, пренесеш се и нищо не губиш, дори никога да не се наложи друго, е като знаеш, че можеш да го направиш. Как ги купувате? На изплащане като автомобил. Все едно, че си издължаваш, нема. Е. Тогава открих каква търговска привлекателност имаха всичките, оня е стимул, който се промъква в почти всяка американска душа. Всяка година в подвижните къщи се внасят подобрения. И ако си от позаможните заменяш стария модел знов, точно тъй както се прави за автомобилите, когато човек може да си го позволи. От това зависи и мястото ти в обществото. А цената на старите модели е по-висока отрия на автомобилите, защото и търсенето е по-голямо. Тъй след няколко години на времето си скъпият подвижен дом може да мине в ръцете и на по-несъстоятелни хора. Лесно се поддържа на и скъпо ядисване, защото е от алумини и не зависи от неостановените цени на квадратния метър земя. Ами децата? Къде учат? Училищният автобус събира децата от парка и пак ги връща. Семейният автомобил завежда главата на семейството на работа, а вечер Цялата фамилия на автокино, 3. Здрав живот на открито. Сумата за изплащане макар голяма и укресена с лихвина, не е висока от найема за един апартамент плюс скандалите с собственика за отоплението. Анима може да се найме някъде апартамент без стълби и място за автомобил тук пред пътната врата? Къде другаде на децата ще разрешат да си имат куче? Както Чарли може за своя най-голямо задоволство да установи всеки подвижен дом и имаше куче. Два пъти меканиха в такава къща на вечеря, гледах по телевизията футбол. Управителят на един парк ми довери, че едно от първите му съображения, когато искал да купи мястото било, телевизионното приемане да бъде добро. И понеже аз не исках никакви допълнителни удобства, нито канализация, нито вода, нито електричество плащах по 1 долар на нощ. Първите ми впечатления бяха, че хора, които живеят на колела, нито се стремят към постоянство, нито пък го желаят. Те не купуват вагона за поколенията, само до следващия подобрен модел, който могат да си позволят. Подвижните къщи съвсем не се ограничават само в парковите поселища. Край фермите ще видите стотици от тях. Обясниха ми и това. Едно време при задумяването на сина като дойде жена в къщи и се народят деца според обичая към къщата се пристроя ваше крило. Сега в повечето случаи вместо допълнителната постройка идва подвижният дом. Фермерът от когато си купих яйца и домашна пушена сланина ми изясни предимствата. Всяко семейство се радва на самостоятелност каквато порано не е имало. Плачат на бебето не дразни старите. Стихнали са конфликтите снаха, свекърва защото сега снахата има свой дом и в него гради собственото си семейство. Преместят ли сега почти всички американци се преместват или го искат, зад гърба си не оставят излишни помещения. Подобряват се отношенията между двете поколения. Когато отиде в дома на родителите си синът е гост, родителите също са гости в дома на синя си. Има и самотници, срещах и такива. Както пътуваш, ако видиш високо на някой хълм, отдето се открива широка гледка кацнал подвижен дом. Други свиват гнездо под дърветата край някоя река или езеро. Самотниците наемат земята от нейния собственик. Нужна им е само толкова колкото за валуна и правото да преминават през имота до дома си. Понякога самотникът си изкопава кладенец и яма за помията посажда си градинка, други пък си носят вода с 190 литровите бензинови варели. Някои самотници проявяват невиждана изобретателност, поставят резервуара с вода по високо от къщичката си, свързват го с крана посредством пластмасов мъркочието ти налягането. Една от вечерите на които бях поканен в такъв вагон готвена в безопръчна кухня облицована с пластмасови плочки с неръждаеми а афорни печки, всичко в стената. Загориво служи бутан или друг газ в бутилки каквито могат да се купят навсякъде. Масата около която седнахме да се храним беше поставена в ниша облицована с махагонов шперплат. Никога не бях вечерял толкова хубаво и удобно. Бях донесъл като свой принос бутилка уиски и след като се нахранихме потанахме в дълбоки удобни столове тапицирани с пореста пластмаса. Семейството на което гостувах харесваше този начин на живот и не мислеше да се връща към стария. Мъжът беше техник в някакъв гараж на около 4 мили от тук и получаваше добри пари. Двете деца всяка сутрин излизаха на шосето откъдето ги вземаше жълтият училище на автобус. Като отпивах от чешата си, вечерята бе вдигната и слушах шумоленето на водата в електрическата миална зачини и реших да поставя въпроса който ме вълнуваше. Хората бяха добри, разумни и интелигентни. Една от нашите най-скъпи традиции са корените, подех аз. Тоест да израстеш пуснел корени в земята в обществото. Какво мислеха те, които възпитаваха децата си без такива корени? Кое е доброто и кое е лошото? Няма ли да им липсват тези традиции? Бащата човек със светла кожа хубав и темно -окотвърна. А колцина са днестия, които имат, как го казахте, корени? Какви корени може да пусне човек от един апартамент на 12-тия етаж? Какви корени може да има в жилищните комплекси с стотици и хиляди малки жилища, които си приличат като две капки вода? Баща ми е преселник от Италия. Израсел в Тоскана в къща дето семейството живяло от къжи хиляда години. Това вие наричате корени, без течаща вода без клозет, готвиш на дървени въглища и лозови пръчки. Има само две стаи, едната кухня, другата спалня и всички там спели, и дядото, и баща ми, и да чурлигата. Нито имало място, де да седнеш да почетеш, нито да се осамотиш. Никога. Подобре ли е така? Да е можел баща ми да избира, е го би прерязал корените и би заживел като нас. И мъжът посочи с ръка удобната стая. Всъщност той плюл на корените и дошъл в Америка. Най-напред живял в Нью-Йорк под найем, една стаичка бе за сенсор само студена вода и никакво отопление. Там се родих по улиците отраснах. После баща ми намери работа в лозарския район на щата. Тай знаете, да разбираше от гроздето, лозарството му беше единственият занаят. неят. А да вземем в жена ми, тя е ирландски происход. И нейните били изкорени. Въедно торфено блато, поясни жена му. Нагавали само картофи. Тя галевно огледа кухнята си. Не чувствувате ли нужда от нещо постоянно? Та има ли нещо постоянно? Затварят фабриката, отиваш на друго място. Оправят ли се нещата, станат ли времената по-добри, преместваш се там, дето е полесно? А имаш ли корени, стоиш на едно място и гладуваш. Я вижте какво пише в книгите по история за старите пионери, все в движения били. Завладяваш земята, продаваш я и пак тръгваш. В една книга прочетох как семейството на Линкълн заминало на Салза или. Линой. Вместо банкова сметка има ли и друго буре уиски. Колко са децата в Америка, дето ще останат по родните си места, ако им се отдаде възможност да отидат другаде. Доста сте размишлявали по тия въпроси. Няма какво да се размишлява. Така е. Добър ми е занаятът. Има ли автомобили, ще имам и работа. Банкротира ли гаража, другаде ще се преместя. Сега отивам до там за 3 минути. Да не искате да карам по 20 мили, за да имам някакви си корени. След това ми показаха списания специално издавани за обитателите на подвижните къщи. В тях имаше разкази стихотворение съвети как посъвършено да си подредиш живота на колела, как да спреш просмукването на вода от покрива, как да си избереш слънчево или сенчесто място. И реклами, реклами за какви ли неприспособления все главозамаеващи, заготвена за чистене за пране за, за мебели легла детски на цели страници се даваха новите модели, всеки от тях пограмадени по-блестящ от предишния. Има ги с хиляди, рече бащата, и ще станат милиони. Джо е мечтател, обади се жената. Винаги круи нещо. Разкажи плановете си, Джо. Сигурно няма да го интересуват. Напротив, не става дума за мечтия, за нещо реално, което скоро ще осъществя. Ще е нужен малък капитално печалбата ще бъде голяма. Сега търся по-оказионните паркова някой вагон на износна цена. Ще му извадя вътрешностите и ще го превърна в работилница. Вече съм събрал повечето необходими инструменти остава само да по-натрупам разни дреболии като честачки за стъкла, радиаторни трансмисии, сегменти, вътрешни гуми. Парковете за подвижни къщи стават все по-големи. Някои хора вече си имат по два автомобила. Ще не има стотина квадратни метра земя някъде наоколо и ще почна бизнес. В колите винаги има по нещо за поправка. До работилницата се ми къщата, тая сегашната. Слагам си звенец и откривам денонощен сервиз. Добре замислено, реко аз. И най-хубавото, продължи Джоа. Ето и че замре работата тук дигам се другаде. Джо всичко е разработил на книга, додаде жената, всяко нещо всеки ключи и бурмашината и поелника. Джо прави чудесни спойки. Вземам си думите назад Джо, казах аз. Сега ми се струва, че твоите корени са в тубата за смазочно масло. И така да е. Аз всичко съм премислил. Ето например пораснат ли децата, ще можем зимно време да слизаме на юкалете да се връщаме. Джо работи добре, каза жена му. Където и да е навсякъде да си има постоянни клиенти. Някои изминават по 50 мили само и само да дойдат при Джо, той да им оправи колите. Мен наистина ме би в ръцете, рече Джо. После по голямата магистрала край Толи доповедох с Чарли разговор за корените. Тай слушаше но мълчеше. В традиционните си разсъждения за корените аз пък и повечето хора забравят две неща. Американците са неокрутим подвижен народ, който никога не е бил доволен от мястото, което си е избрал. Пионерите, мигрантите населили континента, били най-неспокойните на Европа. Олегналите хората с корени, те останали по домовете си и до днес са си там. Но всеки от нас като махнем негрите докарани на сила като робие потомък на неукротимите на скитниците уния, за които бащиният дом се оказал тесен. Нямаше ли да бъде постранно ако не бяхме насладили, този стремеш? Истината е, че сме го наследили. Но така мислят късогледите. Какво е това корени от кога имаме корени? Ако приемем, че човешкият род съществува от няколко милиона години, каква е историята му? Нашите далечни прадеди преследвали дивача, премествали се според храната, бягали от лошото време от ледовете и менливите сезони. По късно хилядолетия, по късно опитомили някои животните винаги да имат до себе си готов хранителен запас. И тогава по необходимост тръгнали подир тревата, която хранела техните стеда. Едва когато на Бял свят дошло земеделието, а това съвсем не е станало много отдавна от историческа гледна точка, едва тогава определеното място получило значение стойност и трайност. Земята и е материална, а материалните неща преминават от ръка на ръка. Тъй е станало, че някой от прадедите поискал да владее земята, но едновременно с това му се дощели и рата и защото трябвало да се обработва тази земя. Корените те били в собствеността в материалното и недвижимо имущество. От тук и неукротимостта на нашия род, род твърде кратка история на корените, които и без това не са кой знае колко дълбоки. Може би сме надреснали корените като физическа необходимост. И може би колкото по-неукротими са стремежите ни толкова по-дълбока и подревна е нашата нужда, воля и глад за непрекъснато движение. Чарли не може да отговори на моите разсъждения. Той представляваше един малък хаос. Бях се зарекал уж да го сресвам и подстригвам, тада ми е хубав нота и не го сторих до сега. Козината му се безпластила и измарсила. Поделите сменят козината си също като овцете. Вечер Вечертак му да се реша на целумадреното му почистване, залавям се с друго. На всичко отгоре открих, че страда от опасна непоносимост към насекомите. Една вечер спряхме в парк за камиони, които пренасят говеда. Тук честеха животните и около парка се издигаше планина от втори облак мухи. Русинът имаше мрежи против насекоми, но въпреки това бръмна от милиони мухи, изпокриха се по из и с нищо не можех да ги изпъдя. За пръв път употребих помпата с флай се и жестоко ги напръсках. Чарли изпадна в такава бърна и продължителна кихавица, че накрая се видях принуден да го изнеса на ръце. На сутринта открих, че кабината е пълна със сънливи мухи, напръсках и тама Чарли пак получи пристъп. От тогава, щомни нелетят летят крилат и посетители, изпъждах Чарли навън и после проветрявах кабината. Отдавна не бях пътувал из Средния Запад за това като преминавах Охайо, Мичиган и Елино и събрах много впечатления. Първото беше прекомерното увеличение на населението. Селата се бяха превърнали в градчета, градчетата – в градове. Пътищата гъмжаха, градовете бяха тъй натъпкани, че трябваше да напрегнат цялото си внимание да не блъсна някого или да не ме блъснат. Второто ми впечатление бе своеобразният електрически ток хората, тяхната сила, огромният прилив на активност, която бе и могъща, че съвсем те покорява. Независимо от посоката на пътуването за добро ли за зло ли тази жизненост се долавяше навсякъде. За миг дори не ми е минало през ум, че хората с които се срещах и разговарях в Нова Англия са нелюбезни или неочтивите, просто говореха лаконично, обикновено, чакаха новодошлият пръв да започне. Но още като прекусих границата на Охайо ми се стори, че хората тук са пообщителни и попрями. Сервитърката вкрай пътния подкрепителен пункт казваше добро утро преди да съм си отворил устата, обсъждаше с мен закуската се каш това и доставяше удоволствие, говореше за увлечение за времето, а понякога даваше изведения за себе си дори когато не я питан. Непознатите разговаряха помежду си без да цедят думите. Бях забравил колко богат и хубав може да бъда пейзажът. Дълбока торница резкошът на грамадните дървета езерният Мичиган красив като умело гримиряна и добре облечена гиздава жена. Струваше ми се, че земята тук в сърцето на страната е щедра и открита. Хората бяха като нея. Една от целите ми бе да слушам да поглъщам ръчта интонацията ритъма обертоновете ударенията. Защото реч това е нещо много повече от обикновените думи и изречения. Слушах навсякъде. Местните диалекти като че изчезваха. 40-те години радио и 20-те години телевизия бяха казали думата си. Съобщенията бавно унищожават местното. Това е неизбежен процес. Спомням си, че имаше време когато можех с точност да определя от кой края е някой човек само като го чуя. Сега това става все по-трудно, а в близко бъдеще ще бъде невъзможно. Рядко ще видиш къща, която да не е изправила във въздуха острите си антенни гребени. Ръчта по радиото и телевизията постепенно се уеднаквява, английският език може би се подобрява. Този език, досущ като хляба, който се меси и пече, опакова и продава без да е изпитал благодата на човешката ръка и поради това е еднообразно добър и еднообразно безвкусен, точно тъй езикът става един общ. Влюбен в словото и в безкрайните му възможности аз се опечалявам от тази неизбежност. Защото с местните говори ще изчезне и местният ритъм. Идиумите, фигурите на ръчта, които обогатяват езика и го използват с поезията на мястото и времето са осъдени. И на тяхно място ще се възцари общ национален говор, подреден и опакован, стандартен и безвкусен. Местното още не е изчезнало, но то си отива. За многото години през които не бях чувал гласа на страната си промяната бе голяма. Тръгнал на запад през северните щати чак до Монтана не можех да чуя местен диалект. Ето и една от причините отново да се влюбя в Монтана. По западния бряг пак се натъкнах на пакетиран английски. Югозапад държеше за старото но лека по като му се изплъзваше. Дълбокият юг разбира се бе вкопчен здраво в своите местни изрази, както впрочем се придържа и цени другите си на хронизми, но няма район, който би могъл задълго да се съпротивлява на магистралите на далекопроводите и на националната телевизия. И онова по което скърбя може би не струва да се спасява, но все пак съжалявам за загубата му. Колкото и да протестирам против конвейерното производство на нашата храна, на нашите песни на нашия език и в крайна сметка на нашите души, отлично зная, че и в хубавите стари дни рядко имаше дом, в който се печеше добър хляб. Средки изключения майка ми готвеше бедно, а някогашното прясно не пастюризирано мляко в досек само с мухите и бурския торки пеше от бактерии. Благополучният живот в ония години бе изпъстрен с болести и внезапна смърт от неизвестна причина, а онази сладка местна рече, за която тъжа беше те на неграмотността и неважеството. В природата на всеки, който стрее, хвърляйки малък мост в миналото, е да протестира против промяната, особено когато тя е за добро. Наистина заменихме гладната смърт с затластяването, но и двете могат да ни убият. Перспективите на промяната вече са очертани. Ние или най-малкото аз не сме в състояние да схванем човешкия живот за 100 или 50 години. Може би най-голямата ми мъдрост се състои в знанията, които нямам. Горко на уния, които прехосват енергията си да задържат времето, загубите могат да им донесат само горчевиния придобивките, никаква радост. Като прекосявах или заобикалях огромните кошери на производството, Youngstown, Cleveland, Akron, Toledo, Pontiac, Flint, от от Бенти Gary, в очите и съзнанието ми се набиваха фантастичните размери и мощ на индустрията. Това беше сложна машина в която на пръв поглед цареше суматоха но суматоха нямаше. По същия начин гледаме на мравуняците и не виждаме никаква система нито посока ни цел в живота на плъпналите им обитатели. Но най-чудното беше отново излязох на тих второстепелен път с дървета от двете страни заградени ливади и скрави, че можех да спра Русинанд край езеро с бистра вода и да погледам високо над главата си клиноподобните ята на патиците и гъските по Ели на юг. Тук Чарли пак почна да чете с чувствителния си изследователски но своята специална литература по храстите и дънерите да оставя под тях послания, може би не по-малко значими за бъдещето от тези драсканици на перото ми, които нанасям върху натрайната хартия. В тишината, само вятърът плющеше в клоните и разкривяваше огледалото на водите, аз приготовлявах невероятни ястия, правех си кафе тегъсто и силно, че в него спокойно би плавал гвозда и седнал на стъпалото най-сетне, имах възможност да се замисля и що годе да подредя разсъжденията си тъй, че да отговарят на объркващия наплив от видяно и чуто. Ще ви обясня. Идете примерно във флорентинската галерия офици или флувара в Париж и количеството едновремешно величие, те ще ви смажа, че ще излезете съкрушени с чувството на задръстени черва. После когато останете насаме с себе си и спомените ви се върнат плътната семи, ще почнат да се подреждат, някои ще отпаднат по заповед на вкуса или ограничено стави, но други ясно ще застанат пред вас. И тогава можете да се върнете и да спрате предъдничкото, на обезпокоявани от виковете на многото. След първото объркване сега мога да ида в музея Прадо в Мадрид и без да забелязвам хилядите картини, които крещят по диреми да мина покрай тях и да посетя стария приятел, един не много голям елгреко, Севе. Павел с книга. Светията току-що е прочел написаното. Единият му пръст е все още на последната страница, а на лицето му е отразен въпросът и жаждата да разгадая затворената книга. Изглежда проникновението идва по-късно. Преди години, още работех по горите, за дърварите казваха, че живеели в публичните домове от инстинктите си в гората и аз трябваше сега да се ориентирам сред взривовете на производството в Средния Запад седнал семичък край едно езеро в Северен Мичиган Както си седях в тишината по пътя изскърцаха спирачките на един джип Добрият Чарли застави работата си изверски израмжа От колата слезе млад мъж с бутушика дифени пантелони среза на черни и червени квадрати и се опъти към нас в гласа му долових грубия неприязнен тон, с който човек си служи, когато не е особено доволен от това, което върши. Не знаете ли, че тук е забранено да се спира? Част на собственост. При друг случай от тези думи в мен можеше да избухне Барут. Бих му дал да разбера цялата грозота на гнева ми и тогава той би ме изхвърлил за удоволствие и пълно основание. Можеше дори да почнем на въздържана и бурна къвга. При нормални условия щеше да стане именно тейла околната кресота и спокойствие бяха приглушили негодованието ми и докато се колебаях то напълно се изгуби. Те си и мислех, казах, и так му щях да търся човек от когото да поискам позволение за почивка да си платя. Собственикът не желая никакви туристи. Правят баклук палят огън. Прав е. Наблюдавал съм ги какво безредие оставят. Не виждате ли ония надпис? Минаване лов-риболов и становане забранено. Да, рекох аз, сериозна работа. Щом имате задача да ме изгоните, изгонете ме. Ще си ида мирно и тихо. Но току-що си сварих кафе. Как мислите, ще има ли вашият господар нещо против да си го изпия? Няма ли да се сърди, ако ви предложа една чаша? Пък после ще ме изритате от тук. Младият мъж се охили. Подяволите. дяволите. Нито огън сте запалили, нито буклук се направили. Правя нещо по-лошо, опитвам се да ви подкупя с чаша кафе. И още по-лошо, предлагам да му капнем малко уиски. Той се засмя. По дяволите. Чакайте да изтегля джипа от пътя. И наистина всичко отиде по дяволите. Той седна с кръстосани крака върху боровите иглици на земята и засърба кафето си. Чарли се приближи до шейки и се остави дори да го докоснат, нещо рядко за него. Той не е разрешава на непознати да го пипат и в такива случаи все го няма наблизо. Но пръстите на младежа намериха онова местенце за душите на Чарли, където той обичаше да го галят. Чарли въздъхна от удоволствие и преклекна. На къде сте тръгнали? Не лов. Виждам носите пушки. Минавам от тук. Нали знаете съзреш някое място харесат и пък си капнал от и просто няма как спираш? Да, рече той, знам. Чудесен фургон имате. Не е лош. И Чарли го харесва. Чарли? Не бях чувал на куче да викат Чарли. Хе, Чарли. Не ми се иска да ви скарвам с шефа. Мислите ли, че трябва вече да си дигам чуковете? Подяволите. Шефът го няма. Сега се отговарям. Пък и вие нищо лошо не правите. Минал съм през забранена зона. Знаете ли какво? Веднъж пристига един малко не беше с всичкия си и спира тук. Идвам да го изхвърля. А той сме и разправя. Минаването е престъпление вика не е наказуемо. Било правонарушение от страна на отговорното лице. Какво подяволите може да значи и това? Нещо му хлюпаше. Защо не ме претърсите? Казах аз. На мен нищо не ми хлопа. И аде да ви стопля кафето. Чудно кафе правите, рече домакинът ми. Преди да се е стъмнило, трябва да потърся друго място за паркиране. Да знаете, някой е по-нататък край пътя, дето ще ми позволят да нощувам. Ако свърнете, ей, там дония борове от шосето, никой няма да ви види. Но това ще бъде правонарушение от страна на отговорното лице? Добре. Само да знаех какво значи. Той подкара джипа пред мен и ми помогна да намеря равно място в Боровата горичка. Като се мрък навлезе в русинан, то стана, възхитен от неговите приспособления, пинахме по-малко, иски, прекарахме чудесно и си казахме един друг по някоя и друга лъжа. Показах му няколко оригинални въдечарски куки и тапи дадох му една и му подарих 5-6 джобни криминални романчета, изпълнени с порнография и садизъм, бях ги прочел вече, а също и един брой от ловно-рибарското списание поля и води. В отговор той ме покани да стоя тук колкото си искам и обеща, че ще дойде на другия ден да ме води на риба. Приех само за един ден. Хубаво е човек да има приятели, пък и освен това ми се щеше да помисля още малко върху всичко, което бях видял гигантските фабрики и заводи, тяхната суетня и производство. Пазачът на езерото беше самотен човек, още по-самотен, защото имаше жена. Показа ми снимката и в прозрачната келавка на портфейла си. Едно хубавичко русо момиче, което с всичко се е старало да изглежда като жените от снимките по списанията, едно момиче на изкуствените разхубавите домашното кадре на шампоаните, сапуните по мъдите. Не й е харесвало, че е доведена тук сред шубраците, както сама казвала, мечтаела за охолния и лек живот в Толидо и Саутбент. Единствената отеха намирала в лъскавите страници на Чарми и 4 най сетне нацопена и сърдита решила да тръгне по пътя към славата. Мъжът и трябвало само да си намери работа в грамадния и шумен организъм на прогреса и след това до края на живота си да заживеят щастливи. Всичко това ми стана ясно от недомлъвките, които той вмъкваше в разговора. Тя знаела много добре какво иска, а той не знае ли за той мъката му цял живот щеше да го трови. Като се изгуби с джипа си, аз преживях живота му и това ме изпълни с из мрака на отчаянието. Та искаше и хубавата си жена и още нещо, ала не можеше да има и двете. Тази нощ Чарли болнова страшно и ме събуди. Краката му потрепваха се кащичат и издаваше къси пронизителни викове. Сигурно гонеше на сънзаек, великана, все не го стигаше. Пък може би гонеха него. Като предполагах второто протегнах ръка и го разбудих, но санят изглежда, още го владееше, защото Чарли и сумтя изпи половин ведро вода и пак заспа. Пазачът се върна скоро след изгръва. Носеше въдица, извадих моята, прекачих макарата и потърсих очилата си, за да завържа ярко отсветената блескавица. Нишката беше прозрачна, казваха, че рибата не я виждала, но и аз без очила нищо не виждах. Знаете ли нямам разрешително за Риболов, признах аз. Карай, рече той. И без това нищо няма да хванем. Излезе прав, нищо не хванахме. Вървяхме, хвърляхме пак, вървяхме, направихме всичко за да привлечем костурите и штуките. Новият ми приятел все повтаряше. Там са долу само да ги прелъжим. Но не успяхме. Ако са били там, значи още са там. За отбелязване е, че на Риболов винаги ми върви на празно, но и те ми харесва. Желанията ми са скромни. Нямам никакво намерение да се превръщам в чудовищния символ на съдбата и да доказвам мъжествеността си в титанични антирибни войни. Е понякога съм съгласен с двойка разумни риби големи колкото тигана. Отхвърлих поканата му да отида от тях на обети и се запозная с жена му. Все повече растеше мъката ми по моята собствена жена и затова казах, че бързам. Било е време, и то не много отдавна, мъжът е тръгвал по море и е преставал да съществува за две-три години или за цяла вечност. Когато дилиженсите потегляли на път през континента, приятелите и роднините в родния град дълго са чакали понякога и вече нищо не са чували за скитниците. Животът продължавал: разрешавали се проблеми, взимали се становища. Дори аз си спомням времето, когато телеграмата можеше да значи само едно смъртта на някой близък. И всичко това се промени за едно поколение от телефона. Ако в тия мои скитнически бележки си давам вид, че съм скъсал връзките с семейните радости и скърби, с непокорството на малкия и новото зъбче на още по-малкия с деловия успех и страдание, в действителност не беше така. От някой бар, универсален магазин или автосервис с купища инструменти и гуми три пъти седмично аз вдигах телефонната слушалка, исках в Нью Йорк и възстановявах самоличността си във времето и пространството. За 3-4 минути отново бях човек за име с задълженията, радостите и разочарованията, които винаги мъкнем като опашка на комета. Това приличеше на лутене от едно измерение в друго на нечута експлозия, която руши звуковата бариера, любопитно преживяване на подобяващо внезапно потапяне в познати но и ной чужди води. Бяхме решили жена ми да отлети за Чикаго и там да прекъсна за малко пътуването та да се видим. За два часа поне теоретично тя щеше да измине една хорда на земното кълбочиято да ми бе отнела седмици. Бях нетърпелив излязох и вече не се откъснах от широкото шосе, което върви по северната граница на Индиана и заобикаля Елкхарт Саут Бенти Гери. От характера на пътя зависеше и характера на пътуването. Правото шосе съсъкът на движението и високата скорост ме хипнотизираха и заедно с стъркалените километри в мен незабелязано се трупаше изтощението. Денят и нощта станаха едно. Залязващото слънце не беше нито покана, нито заповед за спиране защото трафикът не спирно леташе. Късно през нощта спрях на едно място за отдих и зядух чифт крем вирши на дългия таз в павилиона, който никога не затваряха и заведох Чарли до алеята с късо подрезана трева. Дремнах час и се пробудих рано-рано преди отруто. Бях взял костюмир и за юбовки, но бях забравил кофар, че с което да ги пренасем от камиона до хотелите. Пък и къде ли можех да наместя кофар? В ковата за смет под един край пътен фенер намерих чиста котия от Велпапе и в нея подредих градските си дрехи. Чистите рези опаковах в карти на пътищата и свързах всичко с рибарска връв. Като знаех как се паникьосвам от трева и блъсканицата на движението, потеглих за Чикаго по-тъмно. Исках да достигна хотел Амбасада Рист, където имах запази стея, но верен на себе си се загубих. Най-сетна в изблик на изобретателност на ех дежурно нощно такси до хотела и разбира се установих, че в търсенето съм минал съвсем близо до него. Сигурно портиерът и прислугата счетоха моето средство за пътешествие твърде странно носи си замълчаха. Дадох костюмите да ги сложат на закачалки. Обувките ми се намираха в джоба на Ловджи изкотояке аризите. В прилежно сгонатия пакет от пътните карти на Нова Англия. Русинън бе изпратен в гараж. Чарли отиде да го окъпят, срещат и парфюмират. За възрастта си той е суетно куче и обича да го разкрасяват, но когато разбра, че в Чикаго ще бъде затворен в колипка, обичайната му самонадеяност рухна и се разръва от гняв и отчаяние. Запуших уши и бързо избягах в хотела. Смятах, че в Амбасадарист ме знаят добре, но това очевидно не въжеше за човека, който се появи с измъчкани ловджийски дрехи, небръснати, покрит с прахоляците на пътищата, за очи за от нощното шофиране. Да стаята била запазена нощ, тяла да се освободи едва към обед. Положението, в което се намираше хотелът ми бе обяснено най-внимателно. Разбрах и простих на оправата. Моето собствено положение беше такова, че трябваше да се окъпя и на спя, но това бе невъзможно и затова оставаше да се строполя на някой стол в фаето и да дремна, докато се освободи стаята. В очите на дежурния чиновник забелязах чувство на неудобство. Сам разбирах, че едва ли мога да бъда украса на този елегантен и скъп храм. Тай даде знак на своя помощник, сигурно по пътя на телепатията. И тримата заедно измислихме разрешението. Току-що бе излязъл един господин, който трябвало да гони самолет. Стаята му не беше почистена, но ми разрешиха да я използвам додето приготвят моята. Та изтърпение и разбиране проблемът бе решен всеки получи каквото иска. Аз гореща баня и съдна, хотелът си спасти на удобството да ме държи в полето. От излизането на предишния и обитател стаята е не бе докосвана. Настаних се в удобно кресло да изуя обувките си и дори свалих едната, когато започнах да откривам разни вещи, после други, после трети. За изненадващо късо време забравих и банята и леглото и разбрах, че съдбата на самотния Хари ми е станала страшно интересна. Когато почива или върви животното, винаги оставя стъпка на трева отпечатъци от нозете си, докато човекът, който е живял в стея една нощ, оставя подиреси си и своя характер, и своята биография, и непосредственото си минало, и дори бъдещите си планове и надежди. Нещо повече, уверен съм, че личността му се поглъща от стените и след това бавно се излъчва оттам. Така, ако щете, могат да се обяснят духовете и разните тем подобни истории. Макар, че моите заключения можеха да бъдат и погрешни, аз изглежда съм свръхчувствителен към човешките дири и не ме е срам да си призная, че съм непоправимо и нетактично любопитен. Никога не минавам покрай на затулен прозорец без да надникна, никога не отвръщам уши от разговор, който не ме засяга. Оправдавам и дори въздигам това в култ, твърдайки, че с професия като моята човек трябва да познава хората, но подозирам, че съм чисто и просто любопитен. Седях в неуправената стая и самотният Хари постепенно взе да се оформя. Виждах току-що за миналия гост в дреболите, които бе оставил след себе си. Естествено Чарли с непогрешимия си нос щеше да разбере повече неща. Но Чарли се намираше в приют и се готвеше да го подстригват. Все пак Хари стана за мен реален, като хората, които срещах по-реален от мнози не други. Той не беше единствен екземпляр, като него имаше много. Ето защо за онзи, който изучава Америка, той беше интересен. Нека кажа преди да сам ви го представил, че името му не беше Хари, така ще спастим нужното наревничаене на много мъже. Живее в Уестпорт, Канетикът, подсказаха ми марките на обществената пералния, изпадали от ризите му. Човек обикновено живее там, където парат ризите му. Предполагам, че всеки ден ходи на работа в Нью Йорк. Пътуването му до Чикаго е било поначало служебно, но е съдържало и малко от традиционното удоволствие. Ознах името му, защото сам го бе написал няколко пъти на един лист. Всеки подпис се различаваше по наклона на почерка, което ясно говореше, че не е човек напълно самоверен в службата си. Беше започнал писмо до жена си, ното не бе отишло по далеч от кошчето за отпадъци. Мила всичко върви както трябва. Помъчих се да телефонирам на Лелятин, но никой не отговори. Трябваше да бъдеш с мен. Ужасно скучен град. Забравила си да ми сложиш копчетата за ръкавели. Купих си ефтини от маршалфилд. Пиша ти очаквам един колега да ми се обади. Надявам се, че ще донесе договор. Беше повече от сигурно, че тук не е идвала милата да разсее самотата му в Чикаго. Негов гост не е бил и колегата с договора. Била е брюнетка и е употребивала съвсем бледо червило. В пепелника имаше угарки следите ли чаха и поръба на едната чаша. Бяха пресушили цяла бутилка уиски Джак Даниел. Видях празното тушише 6, 6 бутилки от сода и въничка, в която е имало бучки лед. Опотребявала е тежък парфюм и не е прекарала нощта тук. Втората възглавница беше малко посмачкана, но на нея никой не бе спал. Реших, че се е наричала Люсил не зная защо. Може би наистина е било така. Била е неспокойна, изпушила е филтровите цигари на Хари, но ги е захвърляла още след второто дръпване и е запълвала нова без да гаси старата, само е урунвала огънчето и е прекършвала единия им край. Люсил ще да е носела от ония миниатюрни шапчици, които се прикрепят за косата с скрити отвътре гребенчета, едно от гребенчетата се беше отчупило, той и кърфицата крел и ми подсказаха, че Люсил е имала черни коси. Не съм сигурен дали Люсил е от бранша, но явно е била опитна. Притежавала е известна деловитост. Не беше забравила много вещи, а това показва, че не е любителка. Не е била и пияна. Чашата й беше празна, но отвазата с червени рози, комплимент за оправата на хотела се разнасяше миризма на Джак Даниел, от което цветята едва ли ще много да спечелят. Питах се за какво ли са разговаряли Хари и Люсил. Питах се дали е могла да облегчи самотата му. Не зная защо но се усъмних. И двамата са вършили това, което се е искало от тях. Но Хари не е трябвало да се налива за иски. Стомахът му не е понесъл това разбрах от кошчето за смет. Както изглежда той е доизпил бутилката след като Люсил си е отишла. На сутрин те бил махмурлия защото в банята намерих пакетчета от сода бикарбонат. Три неща от съдбата на самотния Хари не ми даваха мира. Първо не бях сигурен, че се е забавлявал, второ убеден съм, че наистина е бил самотен хронически самотен, и трето, не бе допуснал нито една постъпка вън от предполагаемото, не бе чупил нито чаша, нито огледало не беше без ние, не бе оставили физически следи от своята радост. Подскачах насам натам там задна обувка в ръка и откривах Хари. Надникнах под лиглото в шкафа. Не бе забравил дори и вратовръзката си. Стана ми мъчно за Хари. Едно, инч, два сантиметра и половина. Бъпр. 2. Едуард Рикиц. Най-близкият приятел на Стайнбек, морски биолог, с когото писателят написва книгата Морето на Кортес 1940 и прототип на док от известния Роман на Стайнбек, улица Консервна 1944, починал в 1948 година, Б. 3. Кино на открито, в което зрителите влизат с колите си и наблюдават от тях. Б. 4. Ефтини списания за жени Бъпр Трета част Едно Чикаго беше отдих в пътешествието възстановяване на моето име и самоличност на щастливото ми семейно положение. Жена ми пристигна на кратко посещение с самолет от изток. Бях доволен от промяната, върнах се към предишния познат и сигурен живот. Алаток се натъкнах на литературно затруднение. Чикаго прекъсна повествованието ми. В живота това е допустимо, но в литературата не е. Ето защо за Чикаго няма да пиша, той е вън от сюжета, вън от описанието. За пътешествието ми той бе приятен и хубав, но в книгата ще внесе само разнозвучие. И когато малкото време изтече си казахме довиждане отново трябваше да изпитам същото чувство на изоставеност, не по-малко мъчително отколкото първия път. Както изглежда най-добрият лек срещу самотата е да бъдеш сам. Чарли бе разкъсан на три страни, беше ми сърдит дето съм го пренебрегнал заредва се при вида на Росинант ти се надуваше с на гордост от външния си вид. Когато Чарли е измит подстриган и сръсан, той е тъй доволен от себе си, че ми е прилича на човек, който излиза от добър шивач или на жена току-що пътини ряна в някой разкрасителен салон. Всички вярват, че так му такъв е естественият им вид. Сръсаните колони на Чарли те краката му представляваха благородна гледка. Шапката му от сребриста синкава козина беше бухнала, а помпонът на опашката се поклащаше като жезела на къпел майстор. Ръжкошните подрезани и сръсани му му придаваха вид на френски развратник от Зигсвек и по някаква случайност прикриваха кривите му зъби. Случвало се е да го виждам и без тия декорации. Едно лято, когато козината му се беше спластила и заприличала на лиша и взех, че го до голо. Под тези солидни стълбове краката му се криеха вредте видни пищялки слаби и много прави. Без кожуха на гърдите му човек можеше да види хладналия стомах, свойствен на средната възраст. Но дори и да съзнаваше дълбоко скритата си непълноценност, Чарлиз нищо не я издаваше. Ако приемем, че обноските правят човека, трябва да се съгласим, че обноските и гримат правят и полела. Благородно изпънат, той седна на мястото си в Русинан, ти се каш искаше да ми даде да разбера, че макар и възможна прошката му ще трябва да се извоюва спот. Чарли е стар измамник, знам го. Веднъж, когато синовете ни бяха още малки, ги изпратихме на летен лагер и след време ги удостоихме с гибелното си родителско посещение. Вече щяхме да си тръгваме. Тогава налетяхме на една майка, от която разбрахме, че бързала час по-скоро да си отиде, защото детето изщяло да се поболее. С разтреперани устни, ала все пак храбро тя избяга за да скрие чувствата си и да спаси отрочето си. Синът тя изпрати с и после безкрайно облегчен се върна при бандата другарчета с ясното съзнание, че също е изиграл ролята докрай. И аз с положителност знаех, че само 5 минути след като го бях оставил, Чарли си и бе намерил нови приятели и всичко необходимо за пълното си удобство. Но не успя да фалшифицира едно, беше доволен, че отново е на път. Няколко дни наред той бе живото украшение на камиона. Две. Или, но и изпрати с суров, но ясен, есенен ден. Движахме се бързо на север към скансин сред спретнати Нивия и величествени дървета, това бе земя на благородници подредена кръстосана от бели стобори и както предположих финансирана от другаде. Не ми приличеше на земя, която се нуждае от усилие за да поддържа себе си и своя собственик. Поскоро наподобяваше красива жена, която се нуждае от подкрепата на множество безимени хора. Но този факт не я прави по-малко хубава, стига да можеш да си позволиш близостта. Възможно дори правдоподобно е да чуеш една или друга истина за даден край, да я приемеш, да я запомниш и в същото време пак нищо да не знаеш. В изканси не бях ходил никога, но цял живот бях слушал за този щат, тял съм неговите сирена, някои от тях не отстъпващи на най-добрите в света. Бях виждали много снимки. Всеки е виждал снимки. Тогава защо се оказах неподготвен за кресотите на този край за неговото разнообразие от поля и планини гори и езера? Изглежда съм го смятал само за едно огромно равно пъзбище, та нали този щат дава несметно количество мляко и млечни продукти. Никога не бях виждал земя, която да се мени тъй бързо и понеже не очаквах това всичко ми създаваше радост. Не знае какво е тук през другите сезони. Лятото може би тръпти и се топи в жага, зимите може би пъш като отчаяващ мраз, но през ранния октомври, когато минаха за пръв и единствен път от тук, въздухът преливаше от слънчев блясък с цвета на краве масло, нямаше мъгла беше. Та ясно, че всяко заскрежено дърво се открояваше, хълмовете не се сливаха в обща маса, а се отдаляха един от друг. Светлината така проникваше в предметите, че ги правеше прозрачни, да гледаш в тях и да се загубиш. Подобна светлина бях виждал само в Гърция. Сега си спомних, бяха ми казали, че Оискан си най-красив щат, но очевидно не бях се подготвил. Чуден ден! Земята кипеше от богатство, охранените крави и прасета блестяха на зеления фон, царевичните стъбла бяха струпани на колипки, тъй както навсякъде ги радят, наоколо се търкаляха тигви. Не зная дали в Уискансин устройват фестивал на сирената, но аз, който съм любител на сиренето, бих искал да има. То беше навсякъде – сиренарски центрове, сиренарски кооперативи, сиренарски складове и магазини. Може би имаше и сладолет от сирене. На всичко бих повярвал, защото на едно място видях да рекламират пасти от швейцарско сирене. Жалко, че не спрях да ги опитам. Сега никой няма да повярва, че не съм измислил тази история за сладкишите от сирене. Край пътя съзрях огромна сграда, най-големия в е склад на морски мидени черупки. Помислете това, Бефо Искансин, който не е виждал море от преди камбрия едно. Но Искансин е пълен с изненади. Бях слушал за долините на Уискансин, но можех ли да се подготвя за тази странна област, скулптирана от ледниковата епоха? Този необикновен блестящ свят от вода и издълбани скали в черно и зелено. Ако се събудиш тук, ще повярваш в съня, че си на друга планета. Имаше нещо неземно в гравиорите, останали още от времето, когато Земята е била далеч по-млада и поразлична. различна По бреговете на фантастичните води беше струпана и смета на новото време. Мотелите, казаните за крем вирши, търговците на ефтини лъскави, но безвкусни предмети, които туристите те много обичат. Сега всичко беше затворено и заковано с дъски, защото и деше зима, но и отворено едва ли можеше да разпръсне очарованието на долините. Тази нощ спрях на върха на един хълм, имаше паркинг за коли, но от по вид. Тук отпочиваха огромните камиони, с които превозват дуби, като ги измиваха от нечестотиите оставени от последната жива стока. Торт без струпан на камари, над които се носеха гъбести облаци мухи. Чарли се заразхожда усмихнат и в екстаз като американка в парижска парфюмерия. Колкото и да се мъча не мога да го критикувам за това. Едни обичат едно други, друго. Ароматът беше наситен и земен, но Когато мракът се сгъсти, отидохме с Чарли на разходка между планините на неговата радост и стигнахме до ръба на хълма. Надникнах надолу към дълчинката под нас. Гледката ме смути. Дългото шофиране, помислих си, е объркало зрението ми и обезплодило способността ми да преценявам. Тъмната земя там долу се движеше, пулсираше, дишаше. Не беше вода, но се бърчеше като някаква черна течност. Спуснах се бързо по склона да изгладя погрешното впечатление. Долинката бе покрита с поеки сториха мисе милиони поеки натъпкани една до другата и на гъсто, че земята не се виждаше. Въздъхнах от облегчение. Разбира се това беше склад за Деня на Благодарността 2. Вечерно време поеките имат навика да се събират една до друга. Спомних си как в нашата ферма когато бях малък поеките се струпваха и кацаха на гроздове по кипарисите далече от лапите на дивите котки и койотите, и това беше единственият признак на интелигентност, който поеките проявяват. Човек никога не би се възхищавал от тях ако ги познава добре, те са празноглави и налудничави, Трупът се накуп, стават уязвими и се паникьосват от първия дочуд звук. Податливи са на всички болести, които спохождат другите птици плюс болестите, които сами са си измислили. Пояките се изглежда маньяко депресивни типове, крякът с зачервени качулки, перетопашки и стържат скриле земята в любовно самохвалство, а в следния миг хукват от най-долен страх. Човек трудно разбира как е възможно да имат нещо общо с дивите си, но умни и предпазливи братовчеди. Тук струпали се на хилядите, покриваха земята и чакаха да легнат по гръб върху трепезите на Америка. Съзнавах, че голям срам, дето никога не бях виждал благородните градове, близнаци Сент-Поли, Полис, но колко по голям позор беше това, че почти минах през тях и пак не ги видях. Още не наближил погъл на ме вълната на страшно движение, телази от автомобили комби и раздиращи приливи от тривещи камиони. Не мога да разбера защо след като избирам и планирам пътя си, тъй грижливо плановете ми винаги се разбиват на пух и прах докато карам задрямал в благословено неведение поемам произволна посока и всичко протича без сътресения. Рано сутринта бях проучил картите и внимателно бях определил линията, по която щях да се движа. И до сега не съм изоставил този самонадеян план да вляза в Сент Пол по шосе номер 10, след това незабелязано да прекося Мисисипи. Двойният завой при Мисисипи щеше да ме принуди три пъти да пресичам реката. След тази приятна разходка имах намерение да мина през Златната долина, привлечен от названието и. Всичко изглеждаше съвсем просто и сигурно е възможно да се осъществи, но не от мен. Трафикът ме блъсна като приливна вълна и ме понесе. Пред мен подскачаха лъскавите части на кораб, теглени от дизелов влекач, проточил се на 20 на метра. Зад мен се мъкнеше гигантска циментобъркачка наколила ага обицата и не спираше да се върти. Вдясно пътуваше нещо, което реших, че е атомно урадие. Както обикновено ме обхвана паника и изгубих пътя. Като пловец, чието сили го напущат, се довлякох в дясно и кривнах в една приятна уличка, но там ме сприя полице и ме уведоми, че била затворена за камионите и тем подобните паразити. Той ме върна обратно в хищническия поток. Карах часове и нито за миг не можех да откъсна очи от заобикалещите ме чудовища. Сигурно съм прекосили реката, но не видях. Реката изобщо не се показа. Не забелязах нито Сент-Пол, нито Минеполис. Единственото, което видях, беше потокът от камиони. Единственото, което чух, беше ревът на моторите. Наситен с дизелови газове въздухът прегори дробовете ми. Чарли се разкашля, аз не смогнах дори да го потупам по гърба. При един червен сигнал разбрах, че се движа по някакъв евакуационен път. Беше ми нужно време да проумея това. Главата ми се цепеше. Бях изгубил всякакво чувство за посока. А надписите «Евакуационен път» продължаваха. Но да това беше пътят за бягство-бягство от бомбата, която не е пусната. Тук в сърцето на Средния Запад имаше път за бягство, път роден от страха. Представих си всичко, бях виждал как хората бягат. Пътищата задушени до неподвижността тълпите заразени от паника се хвърлят в пропастта, която се ми сме изкопали. Изведнъж си спомних долината на поеките и се зачудих как съм могъл да ги взема за глупави. В действителност те ни превъзхождаха, ставаха за ядене. След близо 4 часа се измъкнах от градовете близнаци. Чувал съм, че някои техни райони били много живописни. Не намерих и Златната долина. Чарли не можеше да ми помогне. Той нямаше нищо общо знат преварата, която е в състояние да изгражда неща, от които след това бягаме. Нямаше желание да ходи на Луната само за да излезе от неудобното си положение. Изправен по неволя пред нашата глупост, Чарли я приемаше такава каквато е – просто глупост. Изглежда по някое време в тия часове на умопомрачение отново съм прекосил реката, защото се намерих пак на шосе номер 10 и пътувах на север по източния бряг на Мисисипи. Отстрани се ширнаха поля и прабитото море спрях пред една край пътна гостилница. Беше германска гостилница, имаше всякакви колбаси, кисели, краставички и бокали забирал къчени в редицината с гляха, лъснати но явно неизползвани. По това време на деня бях единственият посетител. Сервитьорката съвсем не приличаше на Брунхилда беше слабичко-мургаво същество, или младо и стързано момиче или много пъргава старица не успях точно да установя кое от двете. Поръчах Бретворст с кисели краставички и ясно видях как готвачът разкъса целофанената опаковка на един салам и го пусна във врялата вода. Бирата бе поднесена в консервна котия. Братвурстет беше ужасен а креставичката. Представляваше обидно водна маса. Ще можете ли да ми помогнете? Заговорих млада старата сервитърка. Какво сте загазили? Струва ми се, че малко съм се позаблудил. Готвачът се не веде през прозорчето и подпря голи лакти на дъската за сервиране. Искам да отида до сок Сент, ама и не съм тръгнал натам. Откъде идвате? От Минайпролис. Тога с какво търсите от трия страна на реката? Аз като че ли се загубих и в Минайпролис. Загубил се в Минайпролис, възкликна тя и погледна готвача. В Минайпролис никой не може да се изгуби, каза готвачът. Там съм ръждани, знам. Аз съм от Сент Клауд и пак не мога да се изгубя в Минейполис, каза сервитнярката. Ако си кара по пътя не може да се изгуби. Продължи го твачет. Сега сте на номер 52. Минете реката при Сент и Карайте все по 52. А сок център на 52 ли е? Чека къде друга де. Сигурно не сте от тук. Щом се губите в Минеаполис. Очите ми да вържеш пак не мога да се загубя. А няма ли да се загубите в Албания или Сан Франциско? Злъчно отвърнах аз. Не съм ходил там, но се обзалагам, че няма да се изгубя. Била съм в Дулот, каза Сървиторката. А за коля да отивам в Сиокс Фолс. Имам лиля там? Ти нямаш ли роднини в сок Сентър, попита и готвачът? Имам, но до там съвсем не е далеч, че както до Сан Франциско. Брат ми е в лодата. В Сан Диго. А вие имате ли близки в Соксентър? Нямам, отговорих аз. Просто искам да го видя. Там се е родил Синклар Луис. О да. Сложили са надпис. Доста хора идват да го видят. Заграда не е лошо. Той е първият човек, който ми разказа за вашия край. Кой? Синклар Луис. Ада. Познавате ли го? Не чел съм книгите му. Бях сигурен, че тя пак ще попита, че и книги съм чел, за това я изпреварих. Казвата да мина реката при Сент Клауд и да карам все по номер 52. Майче той е как го казахте вече не живее там, обади се го твачат. Зная. Той не е жив. Защо не казахте още в началото? Едно. Геологически период от палеозойската ера 430 На е. 2. Национален празник в САЩ 4-я четвъртък от ноември на който по традиция се яде пойка. Бъпр 3. Пред Соксентър наистина имаше надпис, родното място на Синклар Луис, по известни причини бързо продължих и свих на север по шосе номер 71 към Уодена. Стъмни се и се озовах до Детройт Лейкс. Пред себе си вижда мъдно лице, изпитай със охрено каталанска ябълка самотно болно от самота лице. Не го познавах добре не бях го срещал в ония бурни дни когато само викали ред. Към края на живота си няколко пъти ме посети в Нью-Йорк. Ходехме да обядваме в Алган Куин. Наричах го мистер Луис и в съзнанието си все още го наричам те. Не пиеше много и вече не обичаше добрите ястия, но от време на време в очите му просветваше стомана. Главната улица бях чел още в гимназията и помня дивата омраза, която книгата събуди в родния му край. Дали се е връщал? Само минавал пътиом. Единственият добър писател е мъртвият писател. Тогава той не може вече никого с нищо да изненада, вече никого да наскърби. Последния път, когато се видяхме ми се стори още по съхрен Студено ми е, каза. Изглежда винаги ми е било студено. Ще отида в Италия. И той отида за да умре там. Не зная дали е вярно, но чух, че умрял самотен. А сега носеше добрини на града си, водеше мотористи. Сега е добър писател. Ако в Росинът имаше повече място, щях сигурно да взема пътеводител на Съединените щати, който се състои от 48 тома Имам ги всичките, някои от тях са направо рядкост. Ако не се лъжа, 800 екземпляра са били издадени в Северна декота и около 500 в Южна декота. Пълната поредица представлява най-изчерпателният справочник за САЩ. Втори такъв няма. Бил е написан от най-добрите американски автори по време на депресията. Едно, когато писателите в сравнение с другите подобни социални групи са се намирали в най-голяма криза стремейки се да запазят поневродения си инстинкт на хранене. Въпросните томове били посрещнати от опозицията на Рузвелт с ненавист. Стигнало се до там, че в някои щати печетарските матрици на справочника били унищожени и това е срам, защото в него, като в резервуар сега, събрани и документирани, добре написани сведения от геоложки, исторически и стопански характер. Ако носех справочника със себе си, щях, например, да погледна какво пише за Детройт Лейкс Минесота, където спрях и щях да разбера защо градчето е наименувано именно те, кой му е дал това име, кога и защо. Спрях там късно през нощта, но зная за Детройт Лейкс толкова колкото и Чарли. Наследния ден една отдавна стая на амбиция разцъфтя и върза плод. Не е ли странно как непосетеното никога място понякога да я обхваща съзнанието на човека, че самото му име се превръща в картина? За мен такова място беше Фаргоул в, в Северна Дакота. Вземете картата на Съединените щати и я прегънете по средата като гледате източния бряг да съвпадне с западния. Точно на сгъвката ще намерите Фаргол. В картите, които се дават на две страници Фаргол обикновено се губи при подвързията. Може би този начин за намиране на Фаргол не е от най-научните, но върши работа. За мен Фарго е събрат на легендарните световни имена нещо като ония таинствени далечни места, за които говорят Херод от Марко Поло и Мандевил 2. От време си спомням, че ако на континента е студено, във Фарго е било най-студено. Стане ли дума за горещи на вестниците, Сочат Фарго като най-горещото място, като най-влажното или като най-сухото, като града с най-дебела снежна покривка. Такива ми са поневпечатленията? Зная, че най-малко двадесетина други градове ще наскачат оскърбени и сругътни с цифри и факти ще понечат да ме опровергаят, като твърдят, че времето при тях е много по ужасно отколкото във Аргол. Предварително им се извинявам. Като залогалка за наранените им чувства трябва да признае, че когато минавах през Мурхет Минесота и прекосих червената река за да се спусне в аргон на другия бряг, беше чудесен есенен ден окъпът в злато чето бе тегън, жещо от движенията и залияно от неон и от енергия, че нищо не се отличаваше от останалите развиващи се поселища с по 46 000 жители. През града минах както обикновено. Нищо не видях, освен камиона отпрети форда отзад. Никак не е хубаво така да ти разклатят митовете. Дали от същата съдба ще бъдат сполетени Самарканд Катай, 3, и Сипанго, 4, ако ги посети човек. Щом не пуснах по крайнините, този пръстен от разбит метал и натрушено стъкло, и преминах през Мътпълтен, натъкнах се на приятно местенце край река Мапъл недалеч от Алис. Какво хубаво има заселище, Алис. Градчето имало 162 жители през 1950 година и 124 г. при последното преброяване. За увеличаването на населението в Алис може да се каже само това. Край реката попаднах на гъстак от струва ми съчинари, надвесени над водата, и спрях да изцеля митологичните сирани. С радост установих, че истинският твъргол съвсем не беше нарушил моите иллюзии. Виждах го такъв, какъвто винаги съм си го представял, разкъсван от неочаквани вихрушки под от джега, затрупан от прах. Щастлив съм да докажа, че в борбата между действителността и романтиката действителността не винаги е посилната страна. Макар и да не беше още пладна, сготвих си разкошен обяд. А Чарли, който все още носеше някои белези от чикъкското си разкрасяване на гази във водата и отново се превърна в своето старо и мръсно аз. След удобствата и средата в Чикаго отново ми се наложи да се примирявам с самотата. Това не става бързо. Но тук на река Мапъл недалече е от Алис, като че започнах да свиквам. Чарли ми бе простил по отвратително високомерен начин, но сега и той си имаше работа. Мястото край реката беше приятно. Извадих буклък ческата си парална машина и изплакнах дрехите, които два дни се подмятаха в сапуне на пяна като реших да се възползвам от лекия ветрец, проснаха чаршафите да съхнат на някакви ниски храсти. Не помнящо за храсти бяха на листата и ми издаваха тежката миризма на сънделово дърво, аз от всичко най-много обичам чаршафите ми да са ароматизирани. На лист жълта хартия надрасках някоя и друга забележка относно естеството и качествата на самотата. При нормално протичане на събитията тези бележки ще да се изгубят както изобщо става с бележките, но те излязоха на бял свят дълго след пътуването ми, бяха навити около едно шест доматен сок и прихванати с ластик. На първата пишаше, отношението време, самота. Спомням си. Имаш ли спътник той те определя по време свързвате с настоящето? Но когато самотата е пълна миналото и настоящето и бъдещето се сливат, спомена днешното събитие и предвиждането, всичко става настояще. Втората бележка бе замазана с доматен сок, но на третата пишеше: Връщане към състоянието на радостна на болка, това се отнася до мои наблюдения, правени друг път. Преди години също имах възможност да бъда сам. Две поредни зими по 8 месеца прекарвах в планините Сиера-Невада край езерото Тахо. Работех като зимен пазач на лят хижа и постъпвах с падането на снега. Тогава направих някои наблюдения. С течение на времето открих, че започвам да ставам позадълбочен. Обикновено свиркам зуста. Спрях да свиркам. Спрях да разговарям с кучетата и струвам и се дребните подробности в чувствата започнаха да изчезват, докато най сетне изпаднах в положението на радостната болка. Тогава ми хрумна мисълта, че деликатните оценки на чувствата на реакциите са резултат на връзката с други го, а когато връзката липсва, те също почват да изчезват. Човек, който няма какво да каже, не намира и думи. Не е ли вярно и другото? човек който няма кому да каже нещо няма и думите като не се нуждае от тях. Сеги стоги ги считем за деца отгледани от животни, вълци и пр. Съобщават, че такива деца пълзали на четири крака и издавали само звуците на от своите втори родители. Може би и мислите им са вълчи. Ние се развиваме само по пътя на подражанието. Вземете например Чарли. Винаги е живял значитени, възпитани и образовани хора, и в Франция, и в Америка. И прилича на куче толкова колкото кучето прилича на котка. Представите му са ярки и изтънчени може да отгатва мислите. Не зная дали разбира мислите на другите кучета, на моите чете. Още планът не се оформил в главата ми и Чарли вече го знае. знае и дали сам той участва в него. Познавам много добре отчаяното му изражение и несъгласие, когато съм решавал да тръгна на някъде без него. Толкова по въпроса за трите бележки под червеното петно на думата ни е сок. Чарли тръгна по реката, скоро откри няколко захвърлени кеси и смети, обстойно ги прегледа. Заврянос нос в една празна кофа за буклук по душия от всякъде я заряза. След това захапа книжната кесия и леко я разтърси. Отвътре изпаднаха още богатства, между които и топче смачка на твърда хартия. Разгънах я и поупънах опоритите гънки. Беше съдебно нараждане адресирано до Джакеди и кой с което го уведомяваха, че ако не плати старите си задължения, ще бъде обвинен в неуважение на съда и наказан. Съдът бе заседавал в някакъв източен щат, а тук се намирахме в северна дакота. Бедният човечец бягаше. Не е трябвало да захвърля тази следа, защото може би го преследваха. Штракнах за палката Марка Зипо и изгорих вещественото доказателство с пълното съзнание, че осложнявам вината му. Ах ти следи, които оставяме подиреси. Представете си, че някой, който намери бутилката от думата сок, се помъчи да изгради образа ми от моите бележки. Помогнах на Чарли да сортира отпадъците, но други писмени доказателства не намерихе, ако не се смятат упаковките на готовите храни. Човекът не е бил с готварски способности. Прехранвал се с консерви. Беше рано следобед, чувствувах се, тъй удобно и тъй опуснат, че не ми се мърдаше. Да останем тук да спим, Чарли? Той ме изгледа и махна зопашка като професор, който размахва молив. Веднъж наляво, веднъж надясно, после в средата. Седнах на брега с обощата и чарапите си и натопих крака в водата. Беше толкова студена, че преди да ме вледени и умъртви, просто пареше. Майка ми казваше, че като си натопиш краката в студена вода, кръвта нахлувала в главата и помагала да мислиш по-добре. Дойде време да опитаме стара ми майчице, казах на глас. Което ще рече, че ме е нелевнал мързел но и така ми е добре. Започнах това пътуване с намерението да науча нещо за Америка. Научавам ли? И ако съм научил нещо какво ето? Мога ли да се върна и да кажа, че нося цяла турба заключения букет от отговори и гатанки? Съмнявам се, но кой знае? Ако отида в Европа и ме попитат за Америка, какво ще им кажа? Не знам. Ами ти с твой обунятелен метод на изследване ти какво научи приятелю. Две пълни поклъщания на опашката. Най-малкото не остави въпроса ми без отговор. До тук Америка все на едно и също ли ти мирише? Или всеки район си има своя миризма? Чарли почна да се върти наляво, после спря и взе да се върти надясно. Обърна се 8 пъти и най-накрая легна като под нос на лапите си току под ръката ми. Трудно му е да сяда. Като млад го блъсна автомобил и му счупи едното бедро. Дълго време беше в гипс. А сега на стари години счупеното бедро го мъчеше всеки път, когато е уморен. След продължително ходене започва да накуцва с десния заден крак. Наричахме Говерто подел какъв срам, защото преди да не винаги се върти. Мисълта ми течеше добре, значи майка ми е била права. Тя казваше, студени нозе горещо сърце, но това е нещо друго. Бях изтеглил камиона далече от пътя и движението, за да си почина и събера мислите си по-добре. Въпросът беше сериозен, не бях се отказал от бездействието си заради шепа забавни вицове. Дойдоха с желание да разбера какво е това Америка. А не бях сигурен дали съм научил нещо. Улових се, че приказвам с Чарли на глас. Допадаше му, но и му се доспиваше. Хай да ей тъй насмях да поприказваме малко. Синовете ми сигурно пак ще ме обвинят, че брашто левя глупости. Но да говорим за всяко нещо едно по едно. Да вземем например храната такава каквато ние предлагат. Не мога да си представя, че в суетнията на градовете през които минахме няма добре известни ресторанти с меню, което да доставя удоволствие. Но в подкрепителните пунктове по шосетата храната беше чиста, безвкусна, безцветна и поразително еднаква. Излиза, че хората не се интересуват какво ще идат стига само да не им се поднася нещо, което има своя определен вкус. Това е вярно за всичко, но не и за закуските, които освен ако човек не предпочита шунка с яйца и пържени картофи са еднообразно чудесни. край пътните пунктове нито веднъж не получих истински добра вечеря и истински лоша закуска. Шунката и шалант биваха добри фабрично упаковани, а яйцата пресни или поддържани в прясно състояние в хладилник. Хладилникът беше универсално средство. Мога да кажа, че Америка на пътищата е раят на готовите закуски с изключение на едно, от време на време виждах табела, която оповестяваше домашни наденици, домашна пушена сланина и шунка или току-що снесени яйца. Спирах и попълваха запасите си. После когато сам си приготовлявах яденето и кафето разликата веднага се усещаше. В току-що снесеното яйце нямаше и помен от вкуса на бледото хладилниково яйце. Найдениците бяха апетитни пикантни, налютиваха от подправки, а кафето с цвета на черно вино ми се струваше цяло щастие. И така мога ли да заключа, че Америка, която видях, бе поставила на първо място честотата за сметка на вкуса? И още нещо, тъй като всички наши нервни възли в това число и вкусовите клетки не само подлежат на усъвършенствоване, но и на притъпяване. Бих ли могъл да отсъдя, че чувството за вкус постепенно изчезва, че силните остри и екзотични усещания се бъждат съмнения и неудоволствия и поради това се избягват? А сега да минем на друга тема, Чарли. Да вземем книгите с писанията и вестниците, които се продават навсякъде, където спирахме. Преобладаваше лекото четиво. Издаваха се местни вестници и купувах ги, че Лавиците са пълни зевтини джобни издания, някои носеха известни хубави заглавия но се губеха в морето от омчета с секс, садизъм и убийства. Вестниците на големите градове хвърлят сянката си върху огромни области, Нью Йорк Таймс чак до големите зареа Чикаго Трибюн и до тук до северна дакота. Чарли предупреждавам те внимавай когато правиш обобщения. Ако този народ театрофире чувството си за вкуси, и намира безвкусната храна не само приемлива, но и желателна, тогава какво остава за емоционалния живот на нацията? Нима хората считат духовната си храната и бедната я подправят със секс и садизъм посредством джобните книжки. А ако това е така, защо няма други подправки за подсилване на храната, освен думата сок и горчицата? Слушахме местните радиостанции навсякъде по пътя. И ако се махнат шепата репортажи за футболните мачове, духовната храна Бета и еднаквена и упакована, че приличеше на обикновената. Сритах Чарли да не заспива. Много исках да разбера какво мислят хората в областта на политиката. Тия, които срещах, не приказваха по тези въпроси направо нямаха желание. Стори ми се, че това се дължи от части на предпазливост и от части на липсата на интерес, но все пак никъде не чух ясно изразено мнение. Един продавач ми призна, че трябвало да търгува из двете страни и затова не можел да си позволи лукса да има мнение. Беше човек с коса в малко безцветно магазинче на един кръстопът, където се отбих за котия кучешки сухари пакет тютюн за лула, този човек и това магазин, че можеха да се намират където и да било в Съединените щати. Истинското им място бе в Миннесота. В очите на човека имаше някакъв сифо-мърлушен блясък, сега си спомняше нещо смешно от времето, когато смехът не е бил противозаконен. Ето защо се реших да го заговоря. Казах "В такъв случай трябва да приемам, че естественото политиканство на хората е загинало. Не ми се вярва. То просто е тръгнало в друга посока. Кажете, сър, не предполагате ли каква ще дая тя? Искате да кажете на къде ще избие? Да на къде? Не бяха сбъркал, бля се, чето скъпоценното насмешливо смешливо блесъ, че трептеше в погледа му. Вижте какво, сър, почна той. Днес ще убият някого, утре ще прочитем за това във вестниците. Имаме си комикси. Палим се от мачовете на пиратите и янките пет. Но ме накопитате най-хубаво, едето да имаме русите. Силни страстия. И то какви ден наминава някой да не ги спомене. Лека по лека той се отпущаше и дори си позволи да се засмее, смях, който лесно можеше да премине в покашлюване, ако забележеше неодобрение от моя страна. А има ли някой тукшен да е срещал русин? Сега вече той избухна в смях. Одеще има. Нали зато и все за тях говорим. Да кажеш нещо лошо за тях никой нищо няма да ти стори. Дали защото не търгуваме с тях? Той взе ножа за сирене от изгляха и внимателно прокара палеца по острието. Това ще е. Само това. Защото не търгуваме. Значи мислите, че можем да използваме русите като оправдание? Не съм мислил, сър, но почвам да мисля. Нали помня по едно време хората за всичко обвиняваха Рузвилд? Анди Ларсън люто му се каняше само защото неговите кокошки се изпотръшкали от лошо гърло. Така е, сър, каза продавачът с растящ ентусиазъм, не е леко на русите. Човек вземе, че се скара с жена си русите му виновни. Изглежда всеки има нужда от русите. Бас държа дори в Русия имат нужда от тях и сигурно ги наричат американци. Той отряза резан, че чесирена и миг го подаде на върха на ножа. Накарахте ме да размишлявам и то по най-подъл начин. Аз пък мисля, че вие ме накарахте. Както Е Ей креткота за търговията и мненията. Може... Знаете ли, ако видя отръв други дън Анди Ларса ще го питам дали русите не му смущават кокошките. Той много тежко понесе смъртта на Рузвелт. Не казвам, че кой знае колко хора разсъждават като този човек. Може би не всички мислят така, а може би повечето са на това мнение, насаме когато не се засягат финансовите им въпроси. Чарли надигна глава и предупредително изръмжа, без да си прави труд да се изправя. Дочух приближаващ се мотор и като понечех да стана разбрах, че краката ми твърде дълго се спали в студената вода. Просто не ги усещах. Залових се да ги разтривам и масажирам, те се пробудиха болезнено, пронизани от хиляди игли и в това време от пътя кривна един винено червен автомобил с късоподобно на Костенур крамърка и спря до водата на не повече от 50 на метра. Подразниме това нарушение на моята самотеност но Чарли беше във възторг. Направи с вдървените си крака няколко внимателни ситни крачки да провери, що за човек е ново едно според етикецията на хората и кучетата не погледна пряко към предмета на своето любопитство. Ако ви се струва, че се подигравам на Чарли трябва да ви кажа, че в продължение на половин час същото правехме и ние, а си новият ни съсед. Всеки уж си гледаше работата бавно и умишлено, всеки внимаваше да назяпа към другия и също времено хвърляше по някой кос преценяващ поглед към другата страна. Съгледах мъжни и младни стар, но с жизнерадост на подскачеща походка. Носеше маслинено зелени кави и пантелони и кожено яке кълбойска шапка с плеснато дъно и подвита периферия пристегната под брадата с ремък. Имаше класически профили от че личеше, че си е пуснал брада, която се преливаше в бакембърдите и преминаваше в косата. Моята пък е съвсем къса и подрезана. Бързо се застудяваше. Не мога да кажа дали ми стана студено на главата или не исках да остана незабелязан в присъствието на чужд човек. Както и да е наложих старата морска фуражка сварих си кафе и седнах на задното стъпало. Заразглеждаха с огромен интерес всичко останало само не и своя съсед, който помете Ремаркето си и изхвърли цяло ведро сапуна на вода без да ме погледне нито веднъж. Вниманието на Чарли бе привлечено и приковано от рамжанията и лая, които се раздаваха от вътрешността на Ремаркето. Но всеки го изглежда живее чувството на съответното и изчакване, защото току-що се реших да заговоря с седа. бях дори станал вече и се готвех да тръгна към него, когато той закрачи към мен. И той бе разбрал, че периодът на изчакване е минал. Вървеше с чудновата походка, която ми напомнише нещо познато. От него лъхаше някакво жалко величие. В епохата на рицарските легенди това можеше да бъде просякът, който в края се оказва царският син. Като наближих аз се надигнах от стъпалото да го посрещна. Той не се поклони до земи, но останах с впечатлението, че би могъл да го стори, а дори и военни почести да отдаде. Добър ден, рече той. Разбрах, че и вие сте професионал. Зяпнах. От години не бях чувал тази дума. Не, не сам. Сега бе негов ред да се смае. Не сте. Но, драги приятели, още не сте отда, да разбрахте за какво става дума? Може да се каже, че съм се навъртал около театъра. А навъртал? Ясно. Зад колисно. Режисьор собственик на сцена. Не успехи, казах аз. Ще пиете ли чаша кафе? За удоволствие. Тай нищо не отказваше. Това им е хубавото на професионалистите, рядко отказват, Свисена на седалката зад масичката ми зизящество, каквото аз не успях да постигна в цялото си пътуване. Наредих две пластмасови и две стъклени чаши налях кафето и поставих бутилка уиски. Стори ми се, че очите му са позамъглиха от Селзия не е изключено тази мъгла да е била и в моите очи. Не успехи, каза той. Само който не е играл на сцената, той не ги познава. Да ви не лея, ли? Да моля, само, че без вода. Изплакна непцето си с кафе, очтиво млясна след оискито и обиколи с поглед бърлогата ми. Хубаво ви е тук, а никак не е лошо. Кажете, защо помислихте, че съм театрал? Много просто оцен. Шест. Сухо се закиска той. Тази пиеса ми е позната. И в двете роли съм играл. Най-напред забелязах вашия подел после брадата ви. Наидва на видях, че носите морска фуражка с британския кралски герб. Затова ли взехте да проточвате гласните звуци? Сигурно, стари приятелю. Сигурно за това. Случват ми се такива работи. Без да искам. Сега, когато го гледах отблизо, видях, че не е млад. От движенията му дишаше чиста младост, но в кожата и в на устните му имаше бръчки, които издаваха средна, ако не и напреднала възраст. Големите му и топлика в избяло, с бяло, което бе почнало да жълтее, потвърждаваха същото. На здраве, извиках аз. Изпразнихме пластмасовите чаши, проядени от кафето. Допълних ги. Ако въпросът не е много личен или болезнен, мога ли да знае какво сте правили в театъра? Попитаме той. Написах няколко пиеси. си. Поставиха ли ги? Да. Провалиха се. Мога ли да знае името ви? Няма да може. Никой не го знае. Тежка ни е работата. Въздъхна той. Но хванали се веднъж човек край. Още дядо ми и баща ми са били жертва. И двамата актьори. Че и майка ми и баба ми. Господи. Цял театър. Вие сега помъчих се да си спомня старата дума, във ваканция ли сте? Съвсем не. Играя. Какво за Бога? И къде? Навсякъде дето мога да събера публика. Училища, църкви, войнишки клубове. Разнасям култура, устройвам четения. Предполагам вече сте чули роптанията на моя партньор. И той е много добър. Полуэрдил, седем, полу от. Когато има настроение обира лаврите. Този човек взе да ми става приятен. Не знаех, че ги има и такива. Има ги, но не винаги. Отдавна ли я карата така? Три години без два месеца? Из цялата страна? Дето двама ма аз трети. Не бях работил повече от година. Обикалях театрите, подавах заявления и живеех от милостиня. Не мога и да помисля за друга работа. Нищо друго не разбирам. Едно време на остров на тъкет се бяха събрали все театрали. Баща ми купи там място и построи дървена къщичка. Продадох я ако тия колички и от тогава съм в движение. Харесва ми. Не мога и да помисля за връщане обратно на сцената. Е ако ми дадат роля да разбира се, но дявол да го вземе, кой ще се сети за мен? Роля. Прав сте. Тук сте прав. Никак не е леко. Надявам се, че няма да ме вземете за следовател, дори и да сам. Бих искал да знае как работите. Какво играете? Как ви посрещат хората? Посрещат ме много добре. А да ви кажа ясно не знае какво правя. Някой път се налага да вземам зала под най да подготвя реклама, друг път уреждам всичко с директора на училището. А хората? Не се ли страхуват от цигани скитници и актьори? Малко но в началото. Най-напред ме вземат за нещо като безобиден чудак. Но аз съм чистен не им взимам много и след малко материалът ги завладява. А аз уважавам материала. Там е разликата. Не съм шаралта на актьор, добър или лош няма значение. Актьор Цветът на кожата му потъмня от оискито и разпалеността, а може би и от това, че имаше възможност да се изпреказва пред човек с сродна съдба. Този път напълних чешата му повече и с радост видях, че той е остана доволен. Отпи и въздъхна. Такова нещо не ми се случва често. Надявам се не сте останали с впечатлението, че се ем в пари, нали? По някой път е доста зле. Продължавайте, разказвайте. До къде бях стигнал? Казахте, че уважавате материала си, че сте актьор. А да. Но има още нещо. Нали знаете, като тръгнат на турне всички актьори гледат на хората от провинцията като населен дори. Измен беше същото, докато не разбрах, че сален дори не съществуват и почна да ми олеква. Научих се да уважавам публиката си. Те разбират това и ми помагат не сами противници. Уважаваш ли ги ще почувствуват всичко, което им кажеш? Поговорате ми за материала си. Какво използвате? Актьорът погледна ръцете си. Видях, че са добре поддържани и много бледи са винаги ги крия в ръкавици. Дано не си помислите, че поддържавам, поде той. Възхитен съм от майсторството на Сърджон Гилгот, 8. Чувал съм го как прави монолога на Шекспир, възрастите на човека. Купих изпълнението му на плоча да го разуча. Да знаете само как произнася думите с какъв тон с каква дикция. И вие използвате тая плоча? Дано не крада от Гилгот. Казвам на публиката, че съм слушал сърджон, че ми е подействували. След това обявявам, че ще се опитам да породя в тях същото впечатление. Умно. Да им много помага, защото придава авторитет на спектакъла. А Шекспир не се нуждае от афиши. Затова никой не може да каже, че съм подражавал на Гилгот. Седнал, че празникът е в негова чест. Пък и така си е. А хората как посрещат това? Мога да твърдя, че вече свикнаха, защото сега наблюдавам как думите ми проникват в тях, забравят, че съм пред очите им, мислите им се насочват някъде в собствените им души и аз представам да бъде чудак. Така е. А вие как мислите? Мисля, че Гилгут би останал доволен. О! Писах му, разказах му какво правя и как го правя. Беше дълго писмо. Та извади от задния си джоп на бъбнал портфейли, измъкна от него грижливо сгънато парче и разтвори го и внимателните му пръсти разгланаха малко късче хартия в горния край, на която бе напечатано името на изпращача. Писмото бе написано на машина. Уважаеми, благодаря за любезното и интересно писмо. Нямаше да бъда актьор, ако не можех да усетя искрения комплимент, съдържащ се във вашата работа. Желая ви щастие и Бог да ви благослови. Джон Гилгут Въздъхнах в перил поглед в пръстите му, които страхопочитателно сгънаха писъмцето, затвориха го в бронята му от стани, или пак го скатаха. Никога не си служа с това лист, че когато уреждам представленията си, каза той. Не мога и да помисля. Бях сигурен, че е му така. Той завъртя пластмасовата чаша в ръка и погледна остатъка виски на дъното, жест който обикновено има за цел да привлече вниманието на домакина към празната чаша. Отпуших бутилката. Не, рече той. За мен повече не. Отдавна съм разбрал, че най-важното и най-ценното в актьорската техника е да излезеш от сцената в най-подходящия момент. Но аз имам още въпроси. Толкова по-основателно ще си изляза? Пресуши чешата си и добави. Накарай ги да питат и си излез без никой да те усети. Благодаря и довиждане. Гледах го как се клатушка леко към ремаркето си и съзнавах, че има един въпрос, който няма да ме остави на мира. Извиках. Почакайте за минутка. Той се спря и се извърна. А какво изпълнява кучето ви? То ли? Два-три глупа витрика. Просто обединява представлението. Почна ли да става скучно, идва неговият ред. И продължи към подвижния си дом. Така е край време, това бе професия по стара от писателската професия, която сигурно ще съществува и тогава, когато писаното слово изчезне. Нищо не ще бъде в състояние да я унищожи, нищо не ще замени живия човек докоснал се до сърцата на живата публика. Как ли живееше той? Кои са му приятелите? Какъв ли е вътрешният му свят? той беше прав. Излизането му изостри моите въпроси. 1. Голямата економическа криза през 30-те години. 2. Сърджон Мандевил, псевдоним на неизвестен автор от Зива издал между 1357 и 1371 година компилация от пътни бележки за изтока. 3. Катай. Старото име на Китай дадено от Марко Поло. Бъпр. 4. Сипанго. Вълшебен остров от средновековните легенди днешна Япония. Бъпр. 5. Известни бейсболни отбори в САЩ. Бъпр. 6. Дърлоцен, Довереникът на Шерлок Холмс от романите на Аконан Дойл. Бъпр. 7. Ердил, порода кучета. Б 8 Джон Гилгод 1904 вида на английски драматичен актьор и постановчик. Б 4 Нощта бе пълна със знамения. По сърналите небеса превърнаха водата в страховит метал. Тогава се надигна и вятърът. Не онзи бягащ вятър на морския бряг, който познава хасилният буреносен помитащ вятър, който на хиляди мили във всички направления не съзира нищо, което може да го спре. Непознат и поради това загадъчен този вятър събуди в мен тайнствени мисли. А като помислиш трезво, той ми изглеждаше необикновен, само защото аз самият не бях го изпитвал. Така е сигурно и с голямата част от нашите преживелици, които считаме за необясними. Зная с положителност, че мнозина ги скриват, за да не им се присмиват другите. И колко много са уния, които са видели, чули или усетили неща, които са смутили чувството им на реалност до такава степен, че бързо са предпочели да го скрият, както скриваме сметта под чергите. Що се отнася до мен мъча се да чопля дори онова, което не разбирам и не мога да обясня, но в този страшен частова ми бе трудно. В този миг там някъде в северна декота, аз се съпротивлявах на мисълта да продължа пътя си и това съпротивление граничеше с страх. Чарли пък искаше да тръгнем. Вдигна такава улели е, че се наложи да поспорим. Слушай куче, рекох му аз. Имам страшното предчувствие, че трябва да остане мито на небесна заповед. Представи си, че го превъзмогна, че тръгна ми ни засипа сняк по пътя, това ще бъде наказание за пренебрегнатото предупреждение. А ако остане ми снегът на трупа, ще бъда поне сигурен, че нещо ме свързва с пророците. Чарли кихна и разтревожено се завъртя. Добре моето момче да приемем твоето. Искаш да вървим? Хубаво ще тръгнем. А ако през нощта тук, където сме, сега падне прекършено дърво, значи ти си бил той е, който е получил благоволението на боговете. Тази възможност винаги съществува. Мога да ти разкажа не една история за верните животни, които се спасявали господарите си, но ми се струва, че ти просто си отекчен. Чарли ме погледна с най-циничния си поглед. Ме накопитете той не е нито мистик, нито романтик. Знам какво искаш да кажеш. Искаш да кажеш, че ако тръгнем и не падне дърво или ако останем и не навали сняг тогава. Ще ти кажа какво тогава, ще забравим всичко и с това няма с нищо да накърним пророчествата. Аз гласувам да останем. Ти гласуваш да тръгнем. Но тъй като съм по-близо до съвършенството на творението от Тебе, а освен това съм и председател на нашето сдружение, решаващият глас е моят. Останахме. Несняк, квалия, ни дърво падна. Естествено забравихме всичко и бяхме отново готови да изпитваме мистични чувства. В ранната изчистена от облаците лескопично ясно отри ние захрущяхме по дебелата слена, покрила земята и потеглихме. Керванът на изкуството още спеше, но като се изкачвахме на шосето кучето изжавка. Дали някой ми е разказвал за река Мисури при Бисмърк северна дакота или може би съм чел? И в двата случая не съм внимавал. Одивен застанах на брюга. Тук на това място би трябвало да минава границата между източните щати и запада. Бръгът на който е би има източен пейзаж и източна трева миришеше на изток. Отвъд мисори на брага, е разположен манване вече запад, чиста запад, скафяви трави трависка призите на водата и оголените земни пластове, като че двата бряга на реката са хиляди мили един от друг. И както не бях подготвен за границата при мисорите и не бях подготвени за злите полета. Те заслужаваха това име. Съкаш творение на злодетете можеха да минат за царството създадено от прогонените ангели на пук на небето, сухи и сурови пустинни и опасни за мен изпълнени с лоши предчувствия. Разбираш, че човекът тук не е и нежелан. Но нали бях човека, а хората са такива каквито се отбих се от шосето по един каменист път и тръгнах между стръмните склонове вълновайки се като че нарушавах нечие спокойствие. Пътят злостно се нахвърли върху гумите и застави претоварените ресори на Русинанд да заплачат от остра болка. Що за място? Достойно за колония на троглодите или поскоро зли джуджета? Тази земя не ме искаше. И аз не изпитвам особено желание да пиша за нея. Ненадейно съзрях човек облегнат на ограда от вари да бодливател. Вместо на колове оградата се крепеше на криви клони забити в земята. Човекът без тамна шапка, дочени пантелони и дълго пълто поизбелели на лактите и коленете от пране. В погледа му бе застинала светлината на слънцето, а устните му бяха попукани като кожа на змия. До него също под пряна на оградата почиваше пушкраа на земята се издигаше купчина на кожа и пера, зайци и дребни птици. Спрях да го заговоря, видях го, че огледа Росинант. Не пропусна нито една подробност и отново скри очите си в орбитите им. Стана ми ясно, че няма какво да му кажа. При него нямаше да мине нито зимата, дойде рано, а нито където ловите риба. Гледахме се. Добър ден! Вярно е, сър, отвърна той. Да знаете къде мога да купя яйца? Никъде наблизо, освен ако не ви се ходи до галва или до бич. Исках малко пресни яйца. Вътуршия, каза той. Жена ми прави от тях туршия. Отдавна ли живеете тук? Да. Изчаках го да зададе въпрос да кажа още нещо, но той мълчеше. Тишината продължи ставаше все по-трудно да измисля нови реплики. Направих последен опит. Става ли тук много студено през зимата? Доста. Много сте приказлив. И жена ми казва същото, ухили се той. Довиждане, рекох включих на скорост и потеглих. Не успях да видя в задното огледало дали гледа след мен. Може би не беше типичен жител на злите полета, но бе един от мълцината, които застигнах по тия места. Малко по нататък спрях пред една къщица остатък от бивша военновременна казарма Нобоедисана в бяло с жълти ивици. Пред нея се виждаха умиращи останки от градина с измръзнали бужури и няколко снопчета хризентеми, дребни топчести жълти и кафеника в червени цветя. Отправих се към вратата сигурен, че ме наблюдават и зад белите завески на прозорците. На почукването ми се обади една старица, даде ми гледка вода и заприказва. Жадна болна за разговор, тя почна да разправя за роднините си, за приятелките си за това, че не могла да свикне с този край. Не била от и се чувствувала зле. Родината ѝ била страна на млякото и меда, там имало маймони, слонове кости, петли. Гласът извън и в него долавях страха, че отидали си тишината отново ще се върне. Разбрах, че се бой от тия места и нещо повече, че и мен ме е страх. Признавам, не ми се щеше нощта да ме сварва тук. Едва ли не полетях, бързах да се махна от този нечовешки свят. Но късният следобед промени всичко. Слънцето падна ниско, стръмните хълмове и дълбоките ждрела, скалите изваяните върхове загубиха своя обгоряли и ужасяващ вид и заблестяха в жълто и наситено кафяво в хиляди оттенъци на червеното и сребристо сивото прорязани от катранено черни ивици. Беше тъй красиво, че спрях до шобряките на смачкани и разкривени от вятъра кедри и смрики. Бях пленен багрите и очарован от честотата на светлината. Планинските очертанията мнееха изрязани върху зализа Ана на изток, там дето светлината безпрепятствено строеше в полегати лъчи на обикновеният пайзаж крещеше от светове. Нощта далеч нестрашна стана невъобразимо хубава, звездите бяха ниско и тяхната светлина изполваше безлунното небе с сребърно сияние. Леденият въздух просто режеше ноздрите. Сбрах на ръч сухи кедрови клони и ей, и за удоволствие запалих малък огън, исках да усетя аромата на горещо дърво и да чуя при прияното на клоните. Огънят ме обви в купол от светлина на близо чух кукумявка и лайна койоти, невоял лайна пресекулки. Това бе едно от малкото места където нощта бе подружелюбна от деня. Сега вече ми стана ясно защо хората се връщат в злите полета. Преди да заспя, разтворих картата на леглото. Бич не бе далеч от тук, там свършваше северна дъкота. И оттам започваше монтана, където не бях стъпвал никога през живота си. Нощта бе много студена. След като Чарли изпълни задълженията си, изйде сухара и спи обичайния галон вода и най-после се сви на мястото си под масата, измъкна худеяло и го покрих, на навън остана да се подава само носът му. Тай въздъхна с гоши се и гръмко измърка от удоволствие. А аз си мислих как всяко обобщение направено по време на пътуването се опровергава от следващото. През нощта злите полета се бяха превърнали в добри полета. Не мога да обясня защо. Той беше... 5. Следващият епизод от пътешествието ми беше любовна история. Влюбен съм в Монтана. От другите щати се възхищавам, уважавам ги към някои, съм дори и сентиментален, но Монтана обикнах и както става, когато човек е влюбен, не съм в състояние да анализирам тази любов. Като малък на едно училищно представление бях запленен от виолетовото сияние, което се излъчваше от царицата на земното кълбо. Баща ми поиска да узнае защо, а аз го взех за луд, нима не виждаше защо. Сега естествено, зная, тя беше момичен с мишикос и луничаво, но сле изподръскани колена спискливо като на глас че и любещата нежност на гощерно на времето изпълваше извета и мен със светлина. Монтана с равних ги на ум беше като разточителство на величието. Мащабите и бяха огромни, но не потискащи. Земята богата покрита с трева и багрия планините, точно такива планини бих издигнали аз ако някой ми възложеше това. Монтана е такъв представата, която мълчоганът получава за Тексас, ако слуша тексасци да говорят за родния си щат. Едно, тук за пръв път чух определено местно наречие, още не засегнато от телевизията, реч топла и бавна. Бясната гоненица на Америка в Монтана беше непозната. Хората тук не се страхуваха от сенките си, нямаше нищо подобно на дружеството Джон Бърч. Две. Спокойствието на планините и на заоблените пазвища, бе завладяла и душите на хората. Минаването ми през щата съвпадна с тукашния ловен сезон. Мъжете с които разговарях явно не бяха обхванати от сезонната лудост да избиват, а просто диреха месо за ядене. Може би се обажда пак любовта ми, но трябва да кажа, че тук градовете бяха места за живеене, а не кошери от навръстеници. Хората имаха време да прекъсват за малко работата си и да се отдават на изчезващото изкуство, добросъседството. Сега вече не из изградовете само и само по-скоро да ги отмина. За да оставам позадълго решавах, че трябва да купя било шапка в Биллингс, било жилетка в Ливингстън, било Пушкър Мингтън, каквато не ми трябваше в баер Голямта, взех я навехто ола в чудесно състояние. После купих телескопичен мерник, почаках да го монтират на пушката и в това време се запознах с всички в магазина плюс купувачите, които влизаха и излизаха. Както беше стегната в менгеме с свален приклад, прицелихме пушката към един комин на три преки разстояние. По късно когато почнах да я употребявам се уверих, че мерникът е бил отлично нагласен. Кажи че цялата ми сутрин хвъкна около пушката, но нямах нищо против, защото не ми се тръгваше. Обедих се, че както винаги за любовта няма думи. Монтана ме омагиоса. С величия и стоплина. Ако Монтана беше край море или ако можех да живея далече от морето, незабавно бих се пренесел тук и бих поискал разрешение да остана. От всички щати Монтана си остана моя любимка, моя обич. При Къстър се отбихме на юг да отдадем почет на генерал Къстър, 3, и седящия Биг, 4, прославили се от битката при Литъл Бигхорн. Не вярвам да има американец, който да не носи в паметта си картината на Рамингтън, 5, изобразяваща последната отбрана на средната колона от 7-ма кавалерийска дивизия. Свалих шапка за смелите мъже. Чарли ги, поздрави по своя обичайно стори ми се извърши това с много голямо уважение. Цяла източна монтана и западните краища на двете дъкоти са известни, всеки му като земя на индианците. Спомените от ония времена не са и много стари. Преди няколко години мой съсед беше Чарл със скинското, от който написа небесни разговори. Когато се запознахме беше вече много стар, но като младо лейтенант, че току-що завършило военната академия, бил изпратен във войските на генерал Майлс 6, и участвовал в кампанията срещу главатаря Джоузеф, 7. Той всичко помнеше, много ясно и с много печал. От него зная, че битката представлявала едно от най-достойните и храбри отстъпления в историята. Джоузеф и племето му, пробитите носове. Заедно с жените и децата с кучетата и всичката къшнина отстъпвали под ужесточения огън повече от хиляда мили като се мъчели да преминат в Канада. От разправяше, че продължавали отбраната на всяка стъпка, докато най-сет не били обградени от кавалерията на генерал Майлси в по-голямата си част избити. Това признаваше отбила най-тъжната му военна операция. Бойните качества на пробитите носове спечелили възхищението му. Ако не бяха с семействата си казваше той никога нямаше да ги настигнем. И ако бяхме с равни сили в хора и оръжия никога нямаше да ги избием. Мъже истински мъже. Едно, ирония по адрес на тексасците, които смятат щата си за единствен порода си в целите САЩ. Б Две. Джон Бърч Бърчизъм, съвременно отрадясно профашистко движение в САЩ. Бъпр 3. Генерал Къстър 18, 30 и 9, 18, 70 и 6. Известен полководец от Гражданската война и експедициите срещу индианците. Бъпр 4. Съдещият Биг 18, 30 и 4, 18, 90 Главатар на си Оксите Съсича Къстър стари разбива армията му при Литъл Бигхорн 25 юни 1876 година. Бъпр 5. Фредерик Рамингтън 1861 60, 1, 19, 09, американски художник. Б 6. Нелсън Майлс 1839 1920. И 5. Американски генерал водил жестоки военни действия против индианците. Б. 7. Главатарият Джозеф Хинматониал лактит 18, 40, 19, 04. Главатар на пробитите носове индианско племе сразени и пленен от Майлз. Б. 6. Трябва да призная, че не обръщах особено внимание на националните паркове. Много от тях не познавам. Може би такмо за това в тях се намира неповторимото грандиозното смайващото, най-големият водопад, най-дълбокият каньон, най-високата скала, най-необикновеното творение на човека или природата. Предпочитам да разглеждам снимките на Бради, едно, отколкото да се дивя от Рашмор. Ние имаме обичая да изтъкваме и величаем чудноватостите на своята нация и цивилизация. Йеллоустоуновият парк не е по представителен за Америка от Дисниланд 2. Така разсъждавах поначало, но кой знае защо нещо ме накара рязко да променя посоката на юг и да прекося една щатска граница за да надникна в Йеллоустоун. Може би ме тласкаше страхът от съседите. Щяха да разправят бил си толкова близо до Йеллостун и не си отишъл? Ти си лутта може би причината бе традиционната американска жажда да се скита. Човек пътува не толкова да види нещо колкото да разказва след това. Но независимо от причините доволен съм, че отидоха, защото иначе никога нямаше да разбера една подробност около Чарли. Един от пазачите на парка приятен на вид мъж мес спря на входа и рече. Ами кучето може да влезе, но само ако е вързано с каишка. Защо? Попита хас? Заради мечките. Сър, почнах хас, това куче е единствено по рода си. Не признава силата на забите. Уважава правото на котките да бъдат котки, макар че не ги зачита. Нагасеницата гасеницата път прави. От всичко най-много се бои да не го накараш да гони заек. Куче на спокойствието и мира това е. Според мен най-голямата заплаха за вашите мечки е, че Чарли няма да има бърне внимание. Младият мъж се засмя. Мен за мечките много не ме е страх. Работата е там, че не могат да понасят кучета. Токовиш някой е показала пред си за един удар по брадата и край на кучето. Ще го заключа в фургона. Обещавам ви, Чарли, няма да причини никакви смотове в мъчешкия свят, т.е. с каквато съм мечка едва ли ще ги разтревожа. Само ви предупреждавам, рече човекът. Не се съмнявам в добрите намерения на кучето ви. Но мечките не са от най-кротките. Не оставяйте никъде храна. Не само крадата ми се отнасят критично към всеки, който се опита да ги превъзпитава. За една дума не вярвайте на приятните им физиономии, за да не ви разкъсат. И не пощайте кучето да скита. С мечките спор не бива. Впуснахме се в този кът на чудесата, където природата беше полудяла. Ако щете вярвайте на това, което се случи, мога да го докажа само ако ми дадете мечка. Не по-малко намиля от входа на парка край пътя забелязах мечка, тя тръгна към нас, секаш искаше да ме повали на земята. В този миг Чарли щана неузнаваем. Бясно изръва. Моционата му пламна и оголи развалените от кучешките сухари заби. Той изсипа цял поток оскърбления по адрес на мечката, а тя като се вдигна на задните си крака и стори ми се щеше да смачка русинант. Изгуби лума и дома затворих стъклата на прозорците, бързо свих вляво, гласнах животното и дадох а Чарли продължи да бе с до мен и в подробности ми показа какво би сторил на мечката, ако го бях пуснал вън. Никога в живота си не бях изпитвал такава изненада. Доколкото знаех, Чарли нямаше никаква представа от мечка и винаги до сега бе показвал неимоверна търпимост към всички живи същества. На всичко отгоре Чарли бе страхливец, страхът бета и дълбоко залегнал в душата му, че си бе изработили метод да го прикрива. А сега с всичко даваше да се разбере, че иска да излезе и да усмърти звяр, който го превъзхожда по килограм и хиляда към едно. Нищо не разбирах. Малко понататък се показаха още две мечки. Ефектът беше двойно посилен. Чарли бе обзет от кален пристъп. Нахвърли се отгоре ми рогаеше и ръмжеше джавкаше и ревеше. Не знаех, че може да ръмжи. Откъде ли се беше на очи? Мечки имаше колкото щете и пътят се превърна в един малък кошмар. За първи път в живота си Чарли се противопоставяше на разума и дори отказа да му сложа усмирителна щипка на ухото. Беше див обиец, който жадува кръвта на своя неприятел. До сега не ба имал приятели. На едно място, където мечки не се виждаха, отворих кабината, хванах Чарли за гердана и го заключих отзад в фургона. Но и това не помогна. При следващата среща с мечка той скочи на масата, дръщеше по прозорците и се стремеше да излезе навън. Чувах как консервите ми падат в борята на беса му. Мечките чисто и просто предизвикаха появата на второто асо Чарли. Защо станата й? Не беше ли това някакъв първобитен спомен от времето, когато Чарли е бил вълк? Познавам го добре, сеги стоги ще се възгордае, но това бяха чисти блафове. Кълна се този път Чарли не лъжеше. Сигурен съм, че ако не беше затворен би се спуснал срещу всяка срещната мечка в борба на живот или смърт. Гледката беше потрясаеща, все едно, че гледаш как полудява стар приятел. Никакви природни чудеса, никакви отвесни чукари и пенещи се води, никакви гейзери. нищо не беше в състояние да откъсне вниманието ми от до който се разиграваше около мен. След петата среща с мечка се отказах, обърнах Русинан, и се върнах. Не смея да си помисля какво би станало, ако бяхме останали да нощуваме и госбата ми привлечеше мечките на парка. На изхода пазачът ме спря. Малко стояхте. Къде кучето? Отзад заключено. Дожави извинение. Тая е пес имал сърце и душа на бори мечка, аз да не знам. До днес се забеше само на недопечени пържоли. Става, рече той, и това става. Зато и ви предупредих. Върнах се по същия път и дори не пожелах да нощувам наблизо от страх да не би наоколо да се разхождат незарегистрирани от парковата оправа мечки. Нощта прекарахме в един красив автостан крей Ливингстън. Вечерях в ресторант и след като се опънах в креслото стъпил с боси капани крака върху килима на червени рози загледах се в Чарли. Беше смутен. В погледа му светкаше далечно пламъче, но без съмнение емоционално бера сипан. Поразително приличеше на човек, който се съвзема след продължително и упорито пиянство, изхабен и с черпан без капка сила. Не може да яде, отказа вечерната разходка и щом се прибрехме се труполи на пода и заспа. През нощта го чух да скемти и лая и когато запалих лампата видях, че краката му се движат се кащи, че цялото му тяло се тресеше, а очите му бяха широко отворени, мечката бе дошла на сън. Събудих го и му дадох вода. Този път заспа и до сутринта не мръдна. Умората му личеше и на другия ден. Чудно защо мислим, че разседъкът и чувствата на животните са проста работа. 1. Матио Бради 18, 20 и 3, 18, 90 и 6 Фотограф за снел сцени от действията на Федеративната армия 18, 60 и 1, 18, 60 и 5 2. Дисниланд, земята на Дисни Парк за развлечения в Анахайм, Калифорния създаден от Уолт Дисни. Бъпр. 7. Помня като малък бях чел и слушал за Великата стена, Поразиме ме това славно име това звукосъчетание достойно за гранитния гръбнак на континента. В представите си виждах от вестни грамади извисили се до облаците нещо като Великата китайска стена, само че създадена от природата. Калистите планини са твърде големи, твърде дълги и твърде представителни, за да бъдат внушителни. В Монтана, където се върнах да продължа пътя, те се издигат постепенно и ако не беше надписът, никога нямаше да разбера, че съм ги прекусил. Височината не изглеждаше голяма. Преминах я и когато забелязах надписа, се върнах назад, спрях, слязох и седнах, обкрачил билото. Застанал с лице на юг неочаквано изпитах странното чувство, че дъждът, който пада от дясната ми страна се излива в тихия океан, а дъждът от ляво след като измина безброй мили в края на краищата стига до Атлантика. Мястото съвсем не правеше, кой знае какво впечатление за да оправдае този странен ефект. Невъзможно е да се намираш тук без да си спомниш първите, които са преминали този гръбнак – френските изследователи Луи и Кларк. Сега прелитаме континента за 5 часа, прекосеваме го за автомобил за една седмица, скитаме се и с него месец-два, както правех аз. А Луи Кларк и тяхната експедиция тръгнали от Сент-Луис в 1804 година година и се върнали в 1806 година. И ако сега от време на време се мислим за мъже, не трябва да забравяме, че в две години и половина издивата и непозната страна до Тихия океан и обратно загинал само един мъж и само един се са отказал. Сега се поболеваме ако сутрин лекарят закъснея и едва ли не умираме от сърце ако се случи работниците по асенсиорите да обявят стачка. А какво са си мислили уния мъже, пред които се е разкривал един истински нов свят? Или предвижването им е било толкова бавно, че впечатленията се избледнявали? Не мога да повярвам, че не са останали поразени. Положително техният доклад до правителството представлява сериозен и вълнуващ документ. Но те не са били смутени. Защото са разбрали това, което са намерили. Преминах северния израстък на Айдахо през истински планини, които се издигаха право нагоре усеяни борови гори и дълбоки снегове. Радиото ми замлъкна, помислих, че се повредило, но се оказа, че високите била са ме откъснали от радиовълните. Започна да вали сняг, но щастието и този път ми се усмихна, снегът беше мокар и нетраен. Въздухът тук беше помек, отколкото от другата страна на великата стена и аз като че си припомних, че топлият въздух, който прониква далеч навътре в континента, идва чак от Япония. Храстите бяха почти непроходими и аркозелени навсякъде шумяха води. По пътищата не срещнах никога, ако не се смятат ловните дружини червеношепковци с жълти якита, по капаците на автомобилните им мотори имаше изрисувани лени и лосове. Тук-таме по главолумните ратове видях накацали хижи, но и те не бяха много. Трябваше често да спирам заради Чарли. Ставаше му все по-трудно да освобождава събраните в себе си течности. Понякога това го измъчваше и винаги се съпровождаше от пълна обърканост. Представете си, такъв пес с такава енергия с безупречни маниери възпитан в добрия тон на последно място с такава царственост. Не само, че го болеше, но накърняваше самочувствието му. Спирах в страни от пътя, пусках го дъските и тактично се обръщаха с гръб. И тъй, докато го чаках и се правех, че разглеждам растенията и поточетата се помъчих да възстановя пътуването си като нещо цяло, а не като поредица от инциденти. Къде бях сгрешил? Вървеше ли всичко те, както го исках? Преди да тръгна много от моите приятели ме инструктираха, напътиха и подготвиха. Един от тях, широко известен и почитан журналист, бе обикалял страната с президентските кандидати и като се видяхме ми се Стори Нил, той обичаше отечеството си Алла Бе доловил в него някаква болест. Мога да добавя още, че е напълно чистен човек. Ако някъде видиш човек, коръж ли е запомни къде е било, каза ми той. Искам да го намеря. Защото никъде не видях друго освен страх и егоизъм. Нали сме уж страна на гиганти? Къде са те? Нима можеш да защищаваш родната си страна с дирекционните съвети на компаниите. За това се искат хора. А къде са те? Все трябва да се някъде, казах аз. Добре я се помъчи да ми изкопаеш някой. От такива имаме нужда. Кълна се в Бога, че единствените смели хора у нас са негрите. Има и предвид, че признавам техния героизъм. Но ти ми намери 10 бели здрави американци, които не се страхуват да имат свои убеждения и свои идеи и аз ще имам ядрото на цяла една армия. Очевидната му тревога в това отношение ми направи силно впечатление и по целия път слушах и се отглеждах. И наистина много убеждения не срещнах. Видях само две мъжествени сбивания с голи и умруци и патетична неточност в ударите, но и двете бяха за някаква жена. Чарли се върна извинявайки се, че се е забавил повече от необходимото. Искаше ми се да му помогна, но той държеше да страда сам. Спомних си, че моят приятел беше казали друго. Едно време имаше една стока, на която много залагахме. Тя се наричаше народ. Разбери къде се е този народ. Нямам предвид хората дето употребяват новите пасти за зъби и се покат от към гърба ако не си купят нова кола нито преуспелите но вече с болни сърца. Те може и въобще да не са съществували. Ако някога е ставало дума за народ това са уния хора за които се говори в декларацията на независимостта за които говори Линкълн. Помисли познавам малко, такива съвсем малко. Помня, че отговорих. Може би народ във всички случаи наричаме мълния живели едно поколение преди нас. Чарли се беше вдървил. Помогнах му да се качи в кабината и продължихме нагоре. По шосето забръска ситен сух снежец като бял прах. Вечерта падна рано. Спрях за бензин точно под билото на някакъв проход сред сглобяеми дървени хижички, представляващи квадратни съндъчета за остри покриви врета прозорец и без никакъв намек за градинка или чуекалеста патека. Малкият смесен магазин с гостилница зад бензиновата помпа беше най-безличният от всички, които бях виждал. Сините фирми на ресторантчето бяха стари богато запълнени за автографите на мухите от много минали лита. Пандишпан, какъвто би направила мама, ако знаеше да готви на нагнича в гърлата ви и вие не нагничайте в кухнята, ни не се приемат чекове без опечатък от пръстите и други. Все старите и стандартни надписи. Храната тук не беше обвита в целофан. При бензиновата помпа нямаше жив човек. Влязох в гостилницата. От задната стаичка може би кухнята долитеше глъчката на къвга. Някакъв нисък и един висок мъжки глас си разменяха остроти. Има ли тук хора, извикаха си гласовете млъкнаха. На вратата се показа набит все още разгневен от спречкването мъжага. Искате ли нещо? Бензин? Но ако имате стея може и да преспя. Изберете си. Тук няма жива душа. Ще мога ли да се окъпя? Ще ви дам ведро гореща вода. Зимно време ще 2 долара. Добре. А нещо за ядене? Печена шунка, зелен фасул и сладолет. Окей. И мами куче. Тук всичко може. Хижите са отворени. Изберете си. И ако имате нужда от нещо извикайте. Без да е полагано каквото и да било усилия хижите бяха неприветливи и грозни. Лиглото беше хладнало стените, нрасно-желти предетата, като беля на разпусната жена. В стаята тегнеше смесената миризма на мишки и влага на плесен и стар отдавнашен прахоляк. Но чершафите бяха чисти и краткото проветряване прогони спомена за предишните обитатели. От тавана висеше гола кружка, стаята се отоплеваше от петролна печка. На вратата се похлопа и при мен влезе младо момче на около 20 години навлякло сини пантелони от трико-двуцветни обуштари за знака на някакво училище в спокене шалче на точки. Черната му блестяща коса представляваше шадьовър на фрезерското изкуство. Горната и част бе обърната назад, а върху нея се кръстосваха дългите странични кичури, които покриваха и ушите. След чудовището от гостилницата този бе истинска изненада. Ето ви горещата вода, рече той. Познах глуса на другия къвгаджия. Вратата бе останала отворена и забелязах, че погледът му се плъзна към Русинант и се задържа върху с номера. Ама вие наистина ли сте от Нью Йорк? Аха! Ще ми се да някой ден. А там всеки иска да дойде тук. За какъв дявол? Тук няма нищо. Да изгниеш. Ако е до изгнивай, не можеш да изгниеш навсякъде. Искам да кажа, тук нямаш възможност да се издигнеш. А ти какъв искаш да станеш? Тук няма ни театър, ни музика, няма с кого да разговаряш. Не можеш и стари изписания да получаваш. Трябва да се абонираш. Но нали че теш нью Как познахте? Абониран сам. И тайн. Разбира се. с не ти трябва никъде да ходиш. Какво казахте? Казах, че те имаш целия свят под рука. Звета на модата на изкуството, звета на мисълта, всичко ти е в задния двор. Отидеш ли в Нью Йорк, всичко ще ти се обърка. Човек иска сам да види, каза той. Той го каза не аскълна се. Оня баща ли ти е? Да. Но съм като сирак. Дай му риболов, пушки и пиене. А ти какво искаш? Искам да напредна. Сега съм на 20. Нали трябва да мисля за бъдещето си? Ето го пак вика по мене. Все вика. Знас ли ще вечеряте? Естествено. Окъпах се бавно в емайлиреното ведро. Замик ми се доща да си извадя градски дрехи та да смая момчето, но се отказах и нахлузих чисти жълтеникави пантелони и плете на риза. Лицето на набития Штопанин беше зачервено като зряла малина. Посрещна мез издадената си челюст. Малко сами на мен грижите ми, и вие сега, от Ню Йорк. Какво лошо в това. За мен много. Едва го успокоих той и сега вие му набутахте нови фитили. Нищо хубаво не съм казал за Ню Йорк. Не сте ама идвате оттам и главата му пак се разбърква. И каква дявол го взела ползата? И тук за нищо не го бива. Елате отзад ще идем заедно. Това отзад беше и кухня, и склад, и мазе, и трапезария. Кошетката, покрита с войнишки одеяла го правеше изпалня. От грамадната готическа печка за дърва долите шепукане и тихо парпорене. Щяхме да се храним на четвъртита маса застлана с бяла нарязана с нож мушама. Момчето пленник пълнеше паници с врещ фосул и сланина. Ще може ли да ми дадете лампа за четене? Къде ти? Щом си легнем, спирам генератора, но мога да ви дам газена лампа. Поживо. Отвори фурната има свинско печено. Не му се, но момчето безшумно ни сервира. Мъжагата с червеното лице заговори. Мислях си ще свърши гимназия и толкос. Ама Роби, не. Взе, че се записа в вечерни курсове, чувате ли? Не в гимназия. И си е платил. Кой го знае от е намерил пари? Амбициозно момче. Вятър амбициозен. Знаете ли за какво са тия курсове? По фризорство. Женски работи. Ясно ли ви е защо се ядосвам? Роби се обърна и спря да реже месото. Хванал здраво танкия нож в дясната ръка, той изпитателно ме погледна, за да види презрението, което очакваше. Змъка запазих сериозен замислен и уж безучастен израз. Погладих брада, което, както казват, означавало дълбоки разсъждения и рекох. Какво той да каже, единият от вас ще реши, че не съм прав. Хванахте ме натясно. Таткото пое дълбоко дъх и изпусна една дълга въздишка. Ей, кретково го така е, рече той закиска се и напрежението в стаята се изпари. Роби донесе чиниите със свинското и ми се усмихна, както си въобразиха с благодарност. И тъй сме с открити карти, каза таткото, ами я ми кажете какво мислите вие задая фризьорско разкрасителна история. Моето мнение едва ли ще ви допадне. Кажете да чуем. Добре, но ще се налапам небързо, че не се знае дали няма да ме изгоните. Изядох фасула и част от свинското и чак тогава продължих. Там е работата, че на тая тема я с много съм мислил. Познавам доста жени и момичета, на всякаква възраст, всякакви танки, дебели, една за една не си приличат, освен по едно по фризьора. И тежкото ми мнение е, че фризерът е най-влиятелният човек в обществото. Вие се шегувате. Не се шегувам. Този въпрос ме е занимавал. Отидат ли на фризерът те до една ходят, ако имат възможност, жените се променят. Чувствуват се посигурни, поспокойни. Вече нямат за какво да се правят на такива или унакива. Фризьорът познава каква им е кожата, макар че е на плескана с подри, знае на колко са години. Ето защо жените поверяват на фризьорите неща, които не биха казали и на проповедника на криетония подробности, които биха се помачили да спестят пред лекаря. Бре, не думайте. Честна дума. Само с това се занимавам. И щом жените поверят личния си живот в ръцете на фризиора той придобива авторитет какъвто мълци не мъже могат да имат. Чувал съм да цитират фрезиорите и в литературата и в изкуството и в политиката и в економиката къде ли не. Сигурен съм, че се шегувате, ама добре го правите. Казвам ви това без да се смея. Разберате умният амбициозният фрезиор притежава сила за каквато повечето мъже не могат и да се нуват. Боже мой! Чуваш ли, Руби? Това е известно ли ти е? Някой работи. В нашия курс учи ми психология. Никога не съм се замислял, рече таткото. Ей, кратко вие да пинем. Благодаря. Тази вечерне. Кучето ми не е добре. Ще тръгна рано, искам да намеря ветеринарен лекар. Вижте какво Роби ще ви намери някаква лампа. Ще оставя генератора. А закуска ще искате ли? Няма нужда. Ставам рано. Когато се върнах в хижичката след като бях сторил всичко да помогна на Чарли видях Роби да привързва нощна лампа о желязната табла на леглото ми. Не знам дали вярвате на всичко което казахте, рече той, но ми подадохте ръка. Как да ти кажа струва ми се, че повечето е вярно? И ако е тето ти придава голяма тежест, нали роби? Разбира се, тържествено каза той. Нощта ми бе неспокойна. Бях на елхижа, която не беше достатъчно удобна като моята собствена, с която пътувах, че на всичко отгоре се бях наврели в неща, които не са моя работа. И макар, че хората рядко се вслушват в съвета на другите, освен ако не са решили да постъпят именно те, съществуваше малката възможност със своя фризорски ентусиазъм да съм помогнал тук за на един кошмар. Беше полунощ, когато Чарли ме събуди овиновно с И понеже Чарли не е от с веднага се надигнах. Не беше добре, стомахът му подот амоционата и ушите горяха в огън, Изведох гъвън, но пак не успя да се облегчи. Съжалявах, че нямам никакво понятие от ветеринарна медицина. Болното животно е кара да се чувствуваш безпомощен. Не може да обясни какво му е да кажа симптомите и макар, че не би излагало, да се отдаде на удоволствието на хипохондрията. Не искам да кажа, че животното не би се присторило. Дори Чарли, който е по кучешки честен, и той почва да накуцва, когато го скърбиш. Защо не седна някой да напише една хубава изчерпателна книга за болестите и лечението на домашните кучета? Да можех сам щях да напиша. Тогава си спомних, че налягането на течността причинява мускулно напрежение, което от своя страна усилва налягането. Следователно първата задача трябваше да бъде отпускането на мускулите. Моята аптечка не беше пригодена за обща медицина, обаче имах туба секонал приспивателно, от което беше останала капсула и половина. Но колко да му дам? Точно тук можеше да помогне наръчникът. ръчникът. Напъхах половин капсулка за дезика на Чарли да не я изплюя, главата му и почнах да го масажирам по гърлото. После го сложих на леглото и го покрих. Мина цял час, но в състоянието му не настъпи промяна. Дадох му още половин капсула. Мислех, че спрямо теглото му дозировката ще се окаже прекомерно голяма, но Чарли очевидно имаше неподозирана издръжливост. Едва след три четвърти час дишането му се успокои и той заспа. Трябва и аз да съм задрямал. Стреснах се от падането му на пода. Краката му се подвиха под корема. Изправи се, препъна се, залитна, но пак се изправи. Отворих вратата и го пуснах да излезе. Лечението помогна, само не можех да разбера къде в това кучешко тяло се бе събрала толкова вода. Най-после едва довлякал се обратно Чарли се като на килимчето и моментално се унесе в сън. Беше те изтощен, че сега ме хвана страх за дозата. Но температурата бе спаднала, дишането нормализирано, а пулсът силен и равномерен. Сънят ми беше тежък. Наутрото установих, че Чарли не се е помръднал от мястото си. Събудих го, щом ме позна, веднага се развесели. Усмихна се, прозина се и пак заспа. Пренесох го на ръце до кабината и препуснах през глава за Спокейн. Сега не помня нищо от пътя. Още в покрайнините на града поисках телефонен указател и потърсих ветеринар, помолих да ме опътят и връхлятях с Чарли в кабинета на някаква лечебница. Няма да споменавам името на доктора, но в негово лице видях още една причина налагаща лъгаща написването на книга за болестите на кучетата. Ако не по докторът, поне не си даваше много труд. Имам ли право да твърдя, че беше махмурлия? Той подигна с рестриперен ръка устната на Чарли, обърна единия му клепач и попита с пълно безразличие. Какво му е? Нали зато и съм дошъл да узная. Малко е замаяно. Дърто куче. Може и удар да е получило. Беше му се под улмахурят. А ако е замайен, то е защото му дадох капсула и половина се конел. Защо? Да се поотпусне. Е нали се отпуснал? А дозата не е ли голяма? Отде да знам. Добре, да ви е колко бихте дали? Не бих му дал. Чакайте да се разберем. Какво му е? Сигурно настинка. От това подували се ме хорат? Ако е било на Стинка да сър. Вижте, аз пътувам. Искам поточна диагноза. Какво да ви кажа? И сум тя оня, дърто куче. Като удъртеят, боледуват. Това е. Изглежда, неспокойната нощ ме бе направила с прихав. Издъртите мъже става същото. И скъхах аз. Ама това не им пречи да се грижат за себе си. Този път той ме разбра. Ще ви дам нещо да му се прочистят бъбръците. Настинка. Взех хапчета платих и да да ме няма. Не че лекарят не обичаше животните. Той не обичаше себе си, а в такъв случай човек обикновено се стреми да пренесе тази омраза върху другите. Нали в противен случай би трябвало да си признаеш, че се презираш? Не мога да търпя и уния самозвани кучелюбци, които трупат собственото си отчаяние на камара и принуждават кучето им да я мъкне насамно там. Разговарят със зрелите и разумни животни като с бебята им приписват своя собствен неуравновесен характер, докато накрая кучетата загубят индивидуалността си. Такива хора, както подозирам, си въобразяват, че са мили и нежни ала, могат те и продължително и системно да тероризират слабохарактерното животно, че лишавайки го от естествените му стремежи, го превръщат в един затластелостматичен и рунта вързав от неврози. Чарли отбягва всеки непознат, който го заговаря с галени думи. Чарли не е човек, куче й харесва това. Той разбира, че е първокласно куче и няма никакво желание да го считат за второстепенно човешко същество. Когато алкохолизираният ветеринар го докосна с несигурната си и неспособна ръка в очите на Чарли забелязах едва прикрито презрение. Познагощо за човек е Амайче и докторът Разбратова. Кой знае може би в това се крие обяснението за лошото му настроение. Сигурно е доста неприятно да съзнаваш, че пациентите ти нямат никакво доверие в теб. След Спокейн премина и опасността от ранните снегове. Въздухът беше друг подсладен от могъщия дъх на пасифика. Времето за което дойдох от Чикаго беше кратко, но грамадните разстояния и разнообразието на пейзажа многото инциденти и срещи по пътя го бяха удължили до непоносимост. Не е вярно, че безметежното минало се запомняло по-добре. Напротив, ако ги няма краягълните камъни на събитията, човек не би могъл да възстанови миналото. Безметежността унищожава времето. Тихият океан е моят роден океан. Тай бе първото море, което видях, израснах край него, събирах по бреговете му морски животинки. Познавам всичките му настроения, всичките му багри, цялата му природа. Затова усетих първия му полех още дълбоко в сушата. Когато човек дълго е бил по море, на сушата го посреща далеч преди бръга. Същото е и когато човек дълго е бил на суша. Стори ми се, че усетих миризмата на морските скали, на водораслите, възбудата на кипящата морска вода, острия дъх на йоти, танкия аромат на изхвърлените мидени черупки. Това далечно е ухание идват тъй е незабелязано, че всъщност човек не го усеща съзнателно. Обземате по скоро вълнение причинено се каш от електрически шок нещо като нездържана на радост. Впуснах се по пътищата на щата Вашингтон, закопнил за морето като прелетна птичка. Спомнях си пишните живописни източни краища на Вашингтон, помнях благородната река Колумбия до която бяха стигнали Луи и Кларк. И като се махнат язовирите и далекопроводите, които по-рано не съществуваха, всичко си беше такова, каквото го виждах в спомените си. Едва когато приближих сиятел усетих и невероятната промяна. Бях чел за бурното нарастване на населението по западния бряг, но под западен бряг повечето хора разбират Калифорния. Хората се тълпяха в градовете, градовете отвоеваха и отруеваха броя на жителите си, а финансовите инспектори пашкаха под тежеста на проекто сметните документации и необходимостта от грижи за грамадната нова вълна от бъдняци. За първи път се сблъсках с това явление тук в Вашингтон. Спомням си Сиател като град застроен на хълмове по покрай неповторимо пристанище като малък град с много въздух, дървета и градини. Но той вече не е такъв. Върховете на хълмовете са очистени от всякакви дървета за да се отвори място за зайците на новото време. Притеснената земя се прорязва от широки ледникоподобни супер шосета от по 8 плътна. Този сятел нямаше нищо общо зоня от миналото. Превозните средства се тълпяха със смъртоносна съсредоточеност. Още в предградията на града отлично разбрах, че ще загубя пътя. Покрая едновремешните обрасли скъпини селски пътища сега се издигаха високите лени огради и километрични фабрики, а жълтият дим на прогреса тегнеше отгоре, хванал се гуше за гуше с морските ветрове, които искаха да го прогонят. Може би ще си помислите, че плача за старото време. Нещо свойствено на старците или пък, че се опълчвам срещу промяната, което е характерно за богатите и глупавите. Не. Този сиятъл не беше промененият стар град, а нещо съвсем ново. Да ме бяха пуснали в него никога не бих могъл да докажа къде се намирам. Навсякъде да бясно развитие е ръкоподобен растеж. Булдозари разоръваха зелените гори и трупаха ненужното наклади да бъде изгорено. Старите кофражи в които са изливали батона се издигаха на купища от сивистени. Защо напредъкът прилича толкова много на разрушение? На следния ден отидох в старата част на Сиатъл, тук върху корите от издълбан лед в красиви редици се мъдрха риби раци и скариди, а измитият зелен чук на сергиите покрай бръга бе подреден в светни фигури. Пих сок от мидия до мишмаш от раци. Промяната не беше много голяма. Беше само по-многолюдно и по-шумно отколкото преди 20 години. Така стигнах до едно обобщение за развитието на американските градове. Когато градът почне да расте и да се разпростира в страницентърът, който едно време е бил неговата слава, в известен смисъл се предоставя на времето. Сградите потъмняват и заприличват на полусрутени. Наймите падат и в старите къщи се нанасят по бедните. Мястото на едновремешните цъфтящи предприятия се заема от дребни търговци. Центърът е все още твърде поносим за да бъде разрушен и твърде старомоден за да е все още търсен. Цялата енергия се пренася в покрайнините при новите строежи и универсалните магазини вън от границите на града при кината на открито при новите къщи за обширни градини и при циментовите училища в които се укрепва невежеството на децата. Старото пристанище и тесните кълдарамени улички почернели, чернели от пушека изпадат в забрава и нощем се населяват от обезличените човеци и развалини празните мечтатели, които от сутрин до вечер се стремят към безсъзнателното по пътя на алкохола. Почти всеки град в който съм ходил има по един квартал майка умираща от насилие и отчаяние в чието пазви нощно време блясъкът на уличните фенери се размива в мрака, а полицаите ходят по двама. Да но един ден градовете се върнат там, дето са били, да изхвърлят язвите и да издигнат паметник на своето минало. Почивката в сятал укрепи здравето на Чарли. Замислих се, дали пък безкрайното друсане в камиона не беше причина за неговите старчески главоболия. С движението ни по красивия бряг съвсем естествено се промени начинът на пътуване. Всяка вечер намирах по някой приятен автостан, хубави нови постройки изникнали през последните години. Усетих тукашната западноамериканска тенденция за която както изглежда бях вече твърде стар да я приема. Това бе принципът направи всичко сам. На закуска върху масата слагат награвател за препечен хляб. Сам си го препичаш. Веднъж спрях в един такъв бисер на удобствата и разкоша вписаха името ми, платих си предварително и ми показаха стаята, и с това се сложи край на връзките ми за правата на хотела. Нямаше нито келнери, нито прислуга по сенсиорите. Камериерките влизаха и излизаха без никой да ги чуе и види. Исках ли лет, получавах свой собствен от машината до канцеларията. Всичко беше удобно организирано както трябва скучно. Живех в пълен комфорт. Посетителите идваха и чуто си отиваха. Когато ги поздравяваха с добър вечер те смутено ме поглеждаха и едва тогава отвръщаха. Имах чувството, че по мен търся дупчица през която се пуска монетата. Някъде в Орегон в един дъждовен неделен ден храбрият Русинанд пожела да му обърна внимание. За верния си камион до сега не бях казвал нищо освен хвалби. Но заслужаваше ли ги той? Ние хората ценим добродетелта, но редко говорим за нея. В сравнение с кредеца, скитника и измамника, честният книговодител, вярната съпруга и почтението, чем почти навлизат в обсъга на нашите интереси. И ако за Росинант не писах нищото е защото се държаше отлично. Пренебрежението ми обаче не засягаше техническата страна на нещата. Най-редовно сменях маслото и го смазвах. Не мога да понасям изоставен мотор, двигател, на който не се обръща внимание или който се изтощава пряко силите му. Русинант откликваше на грижите ми както трябва, моторът пееше и си гледаше работата чудесно. Само в едно отношение, като че проявих безразсъдство. Носех прекалено много багаж и много храна и много книги и толкова много инструменти, че с тях можех да разглобя цяла подводница. При всеки източник на прясна вода пълнах резервуара с по 150 литра. Резервната бутилка бутана в газ стъжаше 38 г. Ресорите бяха здравата подганати, но не издаваха, че страдат. По лошите пътища намалявах скоростта, но тъй като русинант с готовност приемаше всичко, отнасях се към него като към честния книговодители вярната съпруга, не му обръщах внимание. И ето, че в тази дъждовна неделя в Орегон както минавах през някаква безкрайна кална локва една от десните задни гуми гръмна. Имал съм и познавах всякакви подли и равни автомобили, които вършеха тия пъкости от чиста злоба, но Росинанд не беше такъв. Ето ти сега работа за цял ден, помислих си аз. Катастрофата бе станала в една кална вода и резервната гума прикрепена под кабината се намираше във водата. Инструментите бяха скрити в съндък на пода под масата тъй, че трябваше да разтоварвам целия си багаж. Новият крик, още не използван с девствена фабрична боя, беше мъчно подвижен и едва ли щеше да се справи с товара на Русинант. Легнах по очи и доплувах под камьона, вдигнал нозри на повърхността на водата. Дръжката на крика се плъзгаше в мазната мръсна вода. Кални зранца полепнаха по брадата ми. Лежах и пъшках като рене на патица тихо рогах и се мъчех да наместя крика под уста. Това ставаше пипнешком, защото и устъ беше затънала. И тогава след свръхчовешко човешко пахтене и плюене след като очите ми щеха да изхвръкнет, успях да подигна грамадната тежест. Усещах как мускулите ми се късат и се отлепват от придържащите ги кости. Всъщност поставенето на новата гума ми отнене повече от час. Покрит с тази жълта кал бях станал неузнаваем. Изпорязах си ръцете кървяха. Изтъркалях спуканата гума на сухо я разгледах. Беше се разпрала цялата и странична стена. После погледнах лявата гума и се ужасих, един до друг от външната и страна се бяха издоли два големи гумени мехура. Ясно тя можеше да се спука всеки момента беше неделя валеше и се намирахме в Орегон. Ако и другата гума гръмнеше, щяхме да си останем насред пустия и мокър път за единствената възможност да избухнем в предания и да зачакаме смъртта. Дано поне птиците изпитат състрадания и ни покрият с листа. Свалих мръсотията от себе си заедно с дрехите и облякох чисти, но докато ги облекат, те също се изкаляха. Не вярвам друга кола да е била така глезена и гледана, както Росинан, след този случай. Всяка неравност на пътя ме пробуждаше в сърцето. Пълзяхме с нея повече от 5 мили в час. Влезе в действие древната закономерност е именно, че требват ли ти градове, разстоянията помежду им изведнъж стават много големи. Имах нужда не само от град, имах нужда от две нови камионни задни гуми. Създателите на моя камион не бяха предвидели товара, който щях да помъкна. Втори се, че се лутаме най-малко 40 години в тази безконечна и мокра пустиня без нито едно къс, че не беде на и нито един запален огън нощем, който да ни насочи по правия път. Те стигнахме едно влажно малко градче с затворени магазини, чието име няма да спомена, защото не можех изобщо да го науча. Всичко беше затворено с изключение на една малка автоработилничка. Нейният собственик бе гигант, зусеяно от белези лице и зли белезникави очи. Ако беше кон никога не бих си го купил. Мълчеше едва ли не през цялото време. Нещо сте загазили, посрещна ме той. Аз пък да не знам. Не продавате ли го ми? Не такъв размер. Но мога да изпиша от Портланд. Утре ще телефонирам и в други ден ще пристигнат. Няма ли тук друг сервис? Има още два. Но са затворени. И Едва ли ще имат тоя размер? Вас ви трябват по големички. Той поче събра да дълго разглежда подотините дотините по лявата гума, натисна ги с показалец. най сетне не влезе в малкото дюкян, чрез бута по масата купчи на каталози и радиаторни трансмисии и отдолу се показа телефон. И ако някога вярата ми в природната святост на човека се разклати, ще си спомня този мъж с зло лице? На третото повикване той успя да се свържа с някого, който има ледна единствена гума с необходимите размери, но он е бил заед със сватба и не можел да се откъсне. След още три телефонни разговора той влезе в дирите на още една такава гума, но тя се оказа на 8 мили от тук. Дъждът продължаваше. Всичко това се проточи и безконечно, защото между всеки два разговора идваха дози на автомобили, които чакаха отвън за бензин и масло. Най-накрая се намери някакъв зет. Зетът имал ферма извън града и не искаше да излиза в дъжда но моят зъл светия упражнина в него особено влияние. Роднината тръгна с колата си, отида до двете места, дето имаше скъпоценните гуми, взе ги и ги донесе. След 4 часа бях готов с громадни тежки гуми, каквито трябваше да сложа още в началото. Идаше ми до коленича в калта и да целувам ръцете на механика, но не го сторих. Дадох му повече отколкото струваше поправката, а той рече. Нямаше нужда. Помнете едно, новите гуми са по-големи. Ще ви се обърка скоро стомерят. Фактически ще се движите по-бързо отколкото ще показва стрелката и токовиш някой заядлив по лице ви спрял. Бяхте изпълнен със смирена благодарност, че дума не можех да изрека. Това се случи в една дъждовна неделя в Орегон. Пожелавам на този мъж с зло лице да живее хиляда години на поколението му, да напълни цялата земя. 8. Не можеше да има съмнение. За кратко време Чарли се превърна в специалист по дърветата, специалист с огромна еродиция. Спокойно можеха да го назначат за консултант в управлението на горите. Но до този момент бях крил от него само гигантските секвои. Струваше ми се, че подел от Лонг Айланд, който изпълни дълга си към секвоята би се издигнал прекалено много над другите кучета, би станал нещо като галахът, който намерил светата купа. Едно. Мисълта за това ме тревожаше. След подобно преживяване той може би щеше да премине в друга плоскост на съществуване, точно тъй както и самата секвоя е секаш същество от друг свят и не може да се побере в човешката мисъл. От такова приключение той можеше и да полудее. Допусках всичко. От друга страна имаше вероятност да стане непоносимо скучен, Куче изживяло такова премеждие можеше да се превърне в истински немил недрек, отхвърлен от обществото. Видиш ли веднъж секвоите не можеш никога да ги забравиш, споменът за тях винаги ще те преследва. Никой до сега не е успявал да нарисува или фотографира цяла секвоя. Чувството, което пораждат в душата ти не се поддава на разказ. От тях лъхатиш и не обзема те страхопочитание. Те не се изчерпват само със своите невероятни форми и цветове, които видимо се менят пред очите ни, не те не приличат на никое друго познато дърво. Те са посланици от друго време. В тях е скрита загадката на иглолистните, които преди милиони години са изчезнали във въглищните пластове на каменова въглената ера. Те притежават своя собствена светлина и сянка. Пред секвоята и най-гордият и най-самодоволният и най-нескромният се смаляват от магията на нейното чудо и от уважението, което внушава. Уважение, това е точната дума. Човек изпитва желание да се преклони пред тази безспорна царственост. Познавах секвоите от най-ранно детство бях живял. Сред тях бях спал до техните топли, чудовищни снаги, но уважението ми от това не се намали. Преди много години в нашия край, близо до Монтарей, са засели непознат човек. Сърцето му изглежда е било закоравяло ятрофиряно от парите и кроежите как да печели. Той и един участък земя в дълбоката долина край бръга, където растяха се кво и както повелява правото на собствеността ги отсече и продаде за дървен материал. Останките от тази сеч останаха разпилени в долината. Градчето бе покрусено и се изпълни с мълчана ярост. Това бе не само убийството, беше светотатство. От този ден го оградихме с презрение и то го съпътствуваше до края на живота му. Разбира се много от старите гори бяха изсечени заради дървения материал, но и много от тези паметници останаха и ще стоят и занапред. Причината не е безинтересна. Штатските власти не се наямаха да откупят и запазят тези свещени дървета. Тогава се надигнаха разни клубове, организации и дори частни лица и скупиха ги и ги посветиха на бъдните поколения. Друг такъв случай не зная. Такова е впечатлението, което оставят секвоите в съзнанието на човека. Но как щеше да погледне на тях, Чарли? Приближавайки родината на секвоите в Южен Регон, преместих Чарли отзад на Скрито. Отминах няколко групи дървета, като недостатъчно внушителни, докато най-сетне на една равна ливада, през която течеше поточа, видях дядото сам Семичък, издигнал се на 100 метра над земята, върху дънер, в който можеше да се вмести малък апартамент. Клоните му, окичени с плоски аркозелени листи, започваха на височина 45-50 метра. До там се издигаше права постепенно изтъняваща колона, чието червен цвет преминаваше в пурпур после в синьо. Благородният връх бе прекършен от мълнията на някоя древна буря. Изкарах росинант от пътя и спрях на около 20 крачки от този бок. За да видя клоните му от тук, трябваше да пречупя врат назад и да погледна право нагоре. Това беше моментът, който чаках. Отворих задната врата, пуснах Чарли и застанах мълчаливо в страни да го наблюдавам, кой знае може би кучетата так, те си представяха блаженството като се квоя. Чарли задуши и тръсне гердан. Разходи се до една трънка, разписа се при някаква фиданка, отида до потока, писа се заоглежда какво още може да стори. Чарли, извиках го аз, погледни. Показах се квоята. Той размаха опашка и пак пи вода. Ясно, рекох си, тай не вдига глава достатъчно високо и не вижда клоните. Зато и не разбира, че това е дърво. Отидох при него и му дигнах муцуната. Виж, Чарли! Дървото на всички дървета. Чарли закиха, всички кучета кихат, като им стиснеш муцуната и я вдигнеш нагоре. Усетих гняв и омраза, каквито човек изпитва към профаните към уния, чието невежество разваля всичките ти мечти. Завлякох го до денера и натрих носа му окората. Та студено ме погледна, прости ми затича към близкия лещак. Да съм сигурен, че правиш това от злоба, заговорих на глас, ще те убия още тази минута. Не разбера ли истината, ще умра. Отворих джобното ноще и от на поточето отсякох едно малко четелесто върбово клонче. Подострих върха му и го забих в земята до дънера на секвоята, тъй че зеленината изпъкна на червената и грапава кора. После свирнах на Чарли и той се заптече към мен. Нарочно не го гледах. След внимателна обиколка около мен той зърна върбовото клонче и силно се изненада. Подуши нежно подкастраната му кора и след като се отегли недостатъчно разстояние отговарящо на траекторията му откри огън. Едно, Галахат, рицар на кръглата маса от легендата за крал Артер, който благодарение на душевната си чистота могъл да открие изгубената купа в която Христос пиел вино на тайната вечеря. Бъпр Девет. Край с ногите на гигантите останах два дни. Нямаше екскурзианти, нямаше бъбриви посетители с фотоапарати. Тук са тишина като в катедрала. Може би това се дължи на дебелите и меки кори, които поглъщат звуковете. Дърветата се извисяват право нагоре, хоризонт при тях не се вижда. Утрото настъпва рано и продължава додето слънцето се издигне в зенита. Тогава иглолисните корони превръщат слънчевата светлина в зелено-злато и я разхвърлят по земята на ивици от светло и тъмно. Когато слънцето прехвърли пладне настъпва след обедата, скоро след него и вечерта, нейният изпълнен шепот от сумрак продължава колкото отруто. Тук времето и обикновеното разпределение на деня са други. За мен разсънването и свечеряването са часовете на спокойствието, а в страната на Секвуит едва ли не целият ден е наситен със спокойствие. Птицитето се движат в светлина, светлинато, проблясват като искри под лъчите на слънцето, но не издават никакъв звук. Отдолу е постлан и от иглици падали една връз друга повече от 2000 години. Този дебел кили им поглъща всяка стъпка. В този край ме обхваща старото чувство на усамотеност. Човек не смее да проговори от страх да не смути някого. Кого? От най-рано детство ми се е струвало, че сред секвоите се извършва нещо твърде странно и чуждо. Макар и забравено това чувство скоро се върна. Нощен мракът тече, само право нагоре се вижда къс сиво небе, а понякога и звездица. И това черно диша. Тези огромни същества, които владеят деня и населяват нощта, са живи със свои чувства, а може би издълбоко скрит само техен език, който им помага да се разбират. С тези същества странно не мога да ги нарека дървета, се познавах отдавна. Възприемах ги тях и тяхната сила и възраст, защото се сближихме от рано. Ала хората, които никога не са ги виждали, попаднат ли сред тях, почват да се озъртат, да се боят, чувствуват се затворени, потиснати. Плаши ги не само големината на секворите, но и тяхната чудноватост. И защо не? Нали са последното поколение на една реса, която е процъфтивала в четири континента, още в най-ранни геологически времена в ерата на Горната Юра? Намерени са техни в вкаменелости, които датират от кредата, а по време на оцена и миоцената били разпространени върху цяла Европа, Англия и Америка. Тогас се спуснали ледниците и помели титаните. Останали само тези, смайващ спомен от миналото на света. Може би не ни се ще да ни напомня, че сме твърде млади и зелени сред свят, който в деня на нашето раждане е бил вече твърде стар. А може би у нас говори и могъщата се против срещу неизбежността, че животът ще продължи своя величав път и тогава когато вече няма да населяваме света. 10. Трудно ми е да пиша за родния си край за Северна Калифорния. Би трябвало да ми е най-лесно, защото познавам по-добре от всичко на света тази ивица земя притисната от тихия океан. Но за мен тя не е едно, а много неща. Едното се е отпечатало върху другото, върху трето и в крайна сметка всичко се е сляло. Той е обвит от спомените, които разказват какво е било, какво съм преживял. Но тази турба от спомени сега е безкъсана и обективността стана почти невъзможна. Знаех от преди това шосе с четири плътна и прелитащи автомобили като тесен криволичещ планински път, по който молетерите сваляха трупи. За пристигането си те съобщаваха със сладкия звън на вързаните ухамотите хлопки. Градчето беше малко съвсем малко за едно единствено смесено магазин, че в сянката наклонесто дърво за една ковачница пред която без тъкмена пейка, да седиш и да слушаш песента на чука и на ковалнята. А сега на всички страни са се пръснали малки каштурки досъщ еднакви понеже са искали да се различават. По онова време планината бе гориста и тъмно зеленото на дъбовете се открояваше върху жълти изгорели трави, дето в лунните нощи виеха койоти. Сега челото на хълма е обръснато и телевизионната станция раздрала небето излъчва под си картина към хилядите къщи, струпани като лесни въшки до стъблата на шосетата. Като че ли пак се оплаквам? Никога не съм бил против промяната дори когато я наричат прогрес, но въпреки това чувствувам неприязан към непознатите, които заливаха земята, моята родна земя, с шум и трясък с неизбежния околоградски пръстен от отпадъци. Разбира се тези нови хора един ден ще ха да ненавиждат следващите нови хора. Помня още от дете как изпитвахме естествена омраза към пришелците. Нашите родители и ние, които се бяхме родили тук, се отнасяхме към новите, към варварите, към дърварите с необяснимо превъзходство. Те чужденците варварите също не ни обичаха и дори бяха измислили малко неприличната песничка. В 49-та тук дошли миньорите. След две години курвите заголовът крак. В трвата първите се барят вторите. Родил се тукашният кореняк. Те сме били посрещнати от ишпано-американците, а те на свой ред, по същия начин от индианците. Дали по тази причина секвоите не смущават хората? Тези гиганти са били вече прилични дървета, когато на Голгота е била извършена политическа екзекуция. Наближавали ли са средна възраст, когато Цезар разрушил Римската република в желанието си да я спаси? За всеки всекият чужденец варварин. Понякога представата за измененията се нарушава от промените в самите нас. Просторът, който ти се е струвал наобятен се е смали от планината е станала хълм. Но сега нямаше заблуда. Помня Салина с родното градче по времето, когато се гордеше с 4000-то си население. Сега в него живеят 80 000 и по най-хаотичния начин продължават да се умножават в математическа прогресия. След 3 години, може би 100 000, след 10 години, може би 200 000 и тъй безкрай. Почват да се тревожат дори уния, които се радват на големите числа и примират пред всичко грамадно. Те постепенно съзнават, че прогресът може да се окаже прогресия, водеща до задушаване. Лек не е открит, нима можеш да забраниш на хората да се раждат. Поне това за сега е невъзможно. Вече стана дума за появата на къщата Ремарке за подвижното жилище и за няколкото предимства, коитото дава на своя собственик. Мислех, че тия домове се срещат предимно в източните и средните щати, но в Калифорния се бяха навадили като от Хайвер. Те са навсякъде, да покриват склоновете на планините, нагазват и в раките и носят със себе си нови проблеми. Хората, които ги населяват, се ползват от всички обществени услуги – болници, училища, полицейска охрана, благоустройство, но срещу всичко това не плащат никакъв данък. Местните учреждения се издържат от данъците на поземлените собственици и обитателите на подвижните жилища са освободени. Вярно щатите налагат известна такса нещо като позволително, но тези суми не отиват в общините, а се дават за поддържане и разширяване на пътищата. Така, собствениците на недвижими имоти се оказват домакини на тълпа от гости, срещу които все повече се озлобяват. Нашите данъчни закони и схващанията ни по тези въпроси са плод на дългоразвитие. Разумът е гледал да заобиколи данъците за комуналните услуги. А нашите разбирания за недвижимото имущество са дълбоко залегнали в съзнанието ни като източник и символ на богатството. Но ето, че сега все по-голям брой хора скъсват с тези разбирания. На това може само да се ръкопляска, и като поначало се възхищаваме от всеки, който може да избяга от данъчното облагане, стига това да не бъде допълнителен товар върху гърба на другите. Очевидно след известно време ще се наложи да се изработи нова данъчна система. В противен случай бремето на недвижимата собственост ще стане и тежко, че никой не ще може да си го позволи. Освен че имотът няма да бъде източник на никакви доходи, но то ще се превърне и в наказание, а с това ще се сложи върхът на пирамидата от парадокси. В миналото промените се диктуваха от времето природните бедствия и чумата. Днес тласъкът идва от биологичния разцвет на човешкия род. Значи сме надвили всички неприятели освен себе си. Като бяхме деца за нас Сан-Франциско беше градът. Това естествено бе единственият град, който познавахме, но и до сега сетяли са за Сан-Франциско наричам го града. Така е с всеки който е бил някак си свързан с него. Необикновена и многозначна е думата град английското сити. Освен сан Франциско това име наричат само малки части от Лондон и Рим. ню йоркчани назовават града си долу. Париж си е Париж. Мексико сити пък е столицата. Познавах града много добре, в него бях прекарал таванските си години. Другите в това време играеха на изгубено поколение, едно, в Париж. В Сан-Франциско озрях, катерех се по околните хълмове, спях в неговите паркове, работех в доковете му, манифестирах и скандирах на демонстрациите му. В известно отношение се чувствувах дължен на града, защото бях негов. Този път Сан-Франциско бе истинско зрелище. Видях го през залива още от големия път, който заобикаля сосалито и минава по моста Златните врата. Обагран от следобедното слънце с бяло и златно той се издигаше на склоновете като прославен град от безгрижните приказки. И Нью-Йорк има хълмове, но това всъщност са неговите постройки с проточени шии. А този златно-бял акропол срещу мен излизаше се каш от вълните откроен върху синьото тихо небе и ме очароваше. напомняше гравюрата на несъществувал средновековен италиански град. Спрях да се полюбувам на града и на моста Огърлица, който го свързва с морето. Над зелените планини на юг се кълбяха въчерни мъгли, те се спущаха като стъда дошли да се ягнят в златния град. Никога не бях виждал Сан Франциско хубав. Още като малки когато ни водеха в града няколко нощи преди това не можех да спя и нас малко не се пуквах от вълнение. Прекосих огромната арка от висящи стоманени нишки и се озовах в града, който тъй добре познавах. Той си беше все същият град от моите спомени уверен в своето величие и поради това добър. Той бе добър към мен в дните на сиромашията, а и сега не се възпротиви на временната ми платежоспособност. Можех да остана колкото си искам, но бързах за монтара а там трябваше да извиня дългото си отсъствие. В дните на моята младост всички в областта Монтарей, тя се намира на 100 мили южно от Сан-Франциско, бяха републиканци. Републиканско беше семейството ми. Може би я същях да бъда такъв ако бях останал там. Президентът Хардинг ме е тласна към демократическата партия, а Хувърци ментира мястото ми в нея. Ако се впущам в личната си политическа история, то е защото не считам собствения си опит за единствен. Пристигнах в Мунтера и битката почна. Сестрите ми и до сега са републиканки. Както гражданските войни минават за най-жестоките, така и от семейното политиканство едва ли има нещо по-невъздържено и поковарно. С чужди хора бистря политиката хладнокръвно и критично. Но при сестрите ми това не е възможно. Всяка престрелка завършвахме едва дишащи изчерпани от бяс. Компромис не бе възможен по никаква точка. Никой от нас не иска и никой не прави отстъпки. Всяка вечер си обещавахме, хайде да не се караме, че да сме си помили. Тази вечер никаква политика 10 минути покъсно кръщяхме в ушите си. Джон Кеннеди е такъв и такъв. Добре дещо, мислиш така как се примиряваш с Дик Никсън. Хайде, хайде, поспокойно. Разумни хора сме. Едно по едно. Аз вече съм мислила за всичко. Какво ще кажеш за уискито? А ако вървим по тая линия, какво стана с бакалницата на сайта, Ана? Да те чуя баща ни ще се обърне в гроба я не го намесва и човека. Днес щеше да бъда демократ. Слушай, ти знаеш ли, че Боби Кенеди, две, е тръгнал да купува гласове? А републиканците не са купили ни един глас, ли? Я не ме размивай. И все тъй безконечно. Изкупахме остарели от употреба оръжия и грубостите да има какво да си подхвърляме. Говориш като комунист. А ти си подозрителна като Чингисхан. Беше ужасно. Ако ни беше чул някой щеше непременно да повика полицията, поне кръв да няма. Но не мисля, че бяхме единствените. Подобни разговори, вярвам, се водят в цялата страна насаме. Изглежда нацията беше свързан език само публично. Излезе, че главната причина за връщането ми от дома са били политическите скандали, но междувременно посетих старите места. Тругателна беше срещата в бара на Джони Гарсия в Монтерей. Имаше сълзи прегръдки ръчи и възклицания на онзи бебешки испански език, който говорехме като от деца. Годините помежду ни се стопиха. Танцувахме важни-важни хванали се за ръце зад гърба си. Изпяхме химна на нашия край, Живеело момче в град Холони много самотно било. Отишло в градчето за радост в сърцето и срещнало пюта Чинг Геда Кебрен, 3, не бях чувал тази песничка от сума време. Бях отново у дома. От миналите години пропълзяха една по една обратно и всяка запълни оставената празнина. Бях в Монтерей фонзи и дето на арената пускат едновременно побъснял бик и мечка у място, дето бушуват следосни и сентиментални страсти, дето мъдрата невинност, друга да не все още не неопетнена от нечестоплътни мозъци. Седнах пред бара Джони Гърсияме за разглежда спудоти от плач очи. Ризата му беше разкопчана и на гърдите му висеше златен медал на веришка. Наваде се през масата и поясни на най-близкия до него. Виж този медал ми е от хуанито, и посочи към мен. Чак от Мексико го донесе. А на гърба, неговото име и моето. Над ни зигла, казах аз. Никога не го свалям, продължи Джони. До нас застана е дъртъмно Кос Пайсано, четири, и се пресегна над бара. Може ли? Попита той и без да погледне Джони: "Поема дала в ръка на го благодари и бързо се измъкна през вратата." Гърдите на Джони се издуха от чувства, очите му отново се навлажниха. "Ех, каза той. "Ела си у дома. Върни се. Ела при своите приятели. Обичаме те, имаме нужда от тебе. Пазим ти мястото приятелю, не го оставяй още да чака." Трябва да си призная, усетих, че ме обзема старата любов и красноречие, макар, че не притежавах нито капка испанска кръв. Кюнедо Миол, пет казах с печал, сега живея в Ню Йорк. Не обичам Нью Йорк, рече Джони, но ти никога не си бил там. Точно за това не го обичам, но ти трябва да се върнеш. Тук ти е мястото. Надигнах чешата и дявол да го вземе при искам и се да произнеса реч. Едновремешните думи толко с дълго неисказани се върнаха в паметта ми. Нека на сърцето ти изникнат уши, приятелю. Вече не сме млади. Времената разрешиха много от нашите задачи. Млък, спряме той. Не искам да слушам такива работи. Това не е вярно. Ти все й обичаш виното, все тъй обичаш момичетата. Какво се е променило? Знам те аз. Не ме плаши. Не те плаша. Имаш един велик човек Томас Ульф, 6. Написа една книга, вече не можеш да се върнеш у дома. И това е точно така. Лъжеш, извика Джони. Тук ти е люлката, тук ти е родния дом. И неочаквано удари по бара с дъбовата бухалка, която при споровете му служише да въдворява мир. Като му дойде времето, може и след сто години да е тук, ще ти бъде и гробът. Бухалката падна от ръката му и той заплака при мисълта за бъдещия ми край. А на мен самия не ми стана много весело. Погледнах празната си чаша. Тия спанци съвсем са изгубили доброто си възпитание. Ао, Сепна се, Джони. Прощавай, и долече шата ми. Всички около бара се бяха смълчали на всяко мургаво лице. Съчетеше очтивата липса на какъвто и да било израз. Да пием за твоето завръщане, приятелю, провикна се, Джони. Йоанн Кръстителю изгони дявола от тия пържени картофи. Кани Джо Демиел Мареко Хас, на душата ми и слушай ме. Чернокосият мъжага влезе от улицата, наведе се над бара на медала на Джони и пак изчезна. Някога тук кислушваха човека, раздразнено отбелязах аз. Билет ли трябва да си купя? Предварително ли трябва да се запиша за да кажа нещо? Тишина, обърна се Джони към смълчаната публика край бара със свиреб глас и дигна бухалката в ръка. Ще ти кажа верни неща, зетко мой. Излез на улицата, ще видиш само непознати лица чужденци, хиляди чужденци. Днес обиколих улица Елварадо от единия до другия край и не видях нищо друго освен непознати. След обед се изгубих при Питърсгейт. Гейт. Отидох до поляните на любовта зад къщата на Джаде Куърд, край парка Бол. Превърнали сте ги в склад за строшени автомобили. Нервите ми не издържат на светлинните сигнали. Дори полицаите са чужди. Отидох в долината на Кармал, дето едно време можехме да стреляме във всички посоки. Сега един единашик на една педия не можеш да свалиш без да улучиш някой пришелец. Не забравяй Джони, нямам нищо против хората, ти знаеш това. Алатия са от богатите. Съдят гергини в големи саксии. Неприятелю, ако това беше родният ми дом, нямаше да се загуби в него. Ако къщата ми беше тук, щях ли да вървя по улиците без никой да ме наругали? Джони се беше свил върху бара. Но тук при мен хуанито тук си е както порано. На новите съм забранил да влизат. Погледнах лицата на хората. Да тук е по-добре. Но кой живее в кръчма? Да не се заблуждаваме. Онова, което беше вече мъртво, а може би и по голямата част от нас самите също е мъртва. Това дето е вълновото е сигурно добро, но за нас е чуждо. Джони за чело в шепите си, очите му се наляха с кръв. Къде са големите хора? Кажи Джони къде е Уили Трип? Мъртъв. Отекна от някъде гласът на Джони. Къде е Пайлан? Къде е Помпо? мис Грег Стиви Филд? Къде са? Мъртви, мъртви, мъртви, дойде е хото на Джони. Къде са е три с хунти номер 1 и номер две, Къде е Съни Боян Калварни, Джизас Мария Коркоран, Джо Портаджи, Шортили и Ли, Флора от 7. Онова момиче дето събираше паяци в шапката си. Къде са, Джони? Умряха всички, умряха. на Джони. Някой се каш ни е завързал в турба с призраци. те не са призраци, Джони, ние сме призраците. В това време влезе мургавият мъжага и Джони без да чака пока не му подаде медала за целувка. Джони се извърна и разкръчено се приближи до огледалото за бара. Погледна се в него, взе бутилка, опуши и я помира и са гърлото и я надигна. После се вторачи и в ногтите си. Около бара се понесе роб, са с рамене, краката се готвеха за скок. Ще стане горещо казах си аз. Джонни се върна и внимателно изправи бутилката на бара помежду ни. В широко отворените му очи долових нещо замечтано. Поклати глава и рече. Ти май вече не ни обичаш. Станал си много почтен за нас. Пръстите му бавно притискаха някакви невидими клавиши по миг Замикме завладя изкушението. Дочухтажния на тромпети и дрънкането на оръжие. Но подяволите бях вече стар за такива неща. С две крачки се намерих до вратата и се обърнах. А защо онят и целува медала? Хванал се из някого на бас. Окей. До отре Джони. Двойната врата се залюля зад гърба гърбами. Намирах се на улица Елварада укъпана от неоновите светлини, а около мен непознати само непознати и нищо друго. Едно. Изгубено поколение, литературно течение на американски писатели в Европа от 30-те години Б. 2. Робърт Кеннеди, братът на Джон Кеннеди. Б. 3. Падналъжина из Б. 4. Прозвище на земеделец от мексикански происход 5. Зетко мой Бъпр 6. Томас Улфс с 1900 до 1938 година, американски писател. Б 7. Действително съществували лица послужили за прототипове на много от героите на Стайнбек в улица консервна тортила в летидр. Бъпр 11. В прилива на носталгична злоба допуснах висше несправедливост към полуострова Монтерей. Чудно хубаво, чисто и добре гледано място той постепенно бе прогресирал. Плажовете сега бяха почистени, порано гъмжаха от рибашки останки и мухи. Нямаше ги консервните фабрики, които едно време пълнеха въздуха с въня и те караха да повръщаш. На тяхно място сега имаше ресторанти и антикварни магазини. Риба се ловеше само за туристите, нямаше ги вече сърдините. Някогашният Кармел, основан от гладни писатели и отхвърлени художници, сега е квартал на заможните, оттеглили се от живота. Ако се върнеха основателите на Кармел, те не биха посмели да заживеят тук. Но те не биха се върнали, защото щяха да ги задържат като подозрителни типове и да ги изхвърлят вън от града. Родният ми край се беше променила, а с който го бях напуснал си бях все същият. Неговите очертания се бяха запазили в спомените ми по-старо мласъга външният му вид мегнетеше и дразнаше. Това за което разказвам сигурно се е случвало с мнози на които са поемали пътя на горбът, чията и после са се връщали. Посетих стари и скъпи приятели. Мислех, че главите им са оплешивели повече от моята. Ръкованията бяха сърдечни. Заливаха ни спомени. Отново извъждахме старите грехове и старите радости изчетквахме праха пръха по тях. И изведнъж вниманието ми криваше в страни. Загледан в приятеля забелязвах, че и неговото внимание отслабва. Вярно бе онова, което казах на Джони Гарсия, призракът бях аз. Моят град бе пораснал, бе се изменила аз него и другарите. Аз се бях върнал променен за приятелите си, тъй както градът за мен изглеждаше друг, бях нарушил и умър целостта на спомените. С бягството си от тук бях умрял, с това бях станал вечен. Връщането ми причини само смут и неловкост. И макар, че не го казаха, приятелите ми предпочитаха да си и за да заема отреденото си място в техните стари представи за мен. По същата причина аз сам исках да се махна. Томас Улф беше прав. Човек вече не може да се завърне от дома, защото освен в нафтелина на спомена този дом е престанал да съществува. Тръгването ми от тук приличеше на бягство. Все пак преди да хвана пътя извърших нещо сентиментално. Добръх се добръх Фремант най-високата точка в околността. До подножието му стигнах с Русинанта после като се катерах по острите скали се изкачих на самия връх. Тук сред тоя почернял граница били укрепленията на генерал Фремант срещу мексиканците. Той излязъл победител. Като деца тук често намирах мъгюллета и стари ръждя щикове. От този самотен каменист връх се вижда цялото ми детство и младост. Долината на Салина проточила се на юг на Стотина мили. Град Салинас в който бях роден сега се разпростираше и пълзеше като трева към полите на планината. Маун Торо, съседната верига на запад, безоблена и мека планина на север, като синя баница светеше заливът на Монтарей. Усетих помирисах и чух вятъра надигнал се от тази дълга долина. От кафеникавите купи ухаеше на Дифовес. Спомням си в онзи период от младостта, когато човек мисли за смъртта. Исках да бъда погребан на този връх, та макар и без очи да виждам всичко онова, което познавах и бях обичал. В ония дни друг свят отвъд планините не съществуваше. Помня колко ясно си представях своето погребение. Странно, а може би и за щастие, когато той е ден наближи и смъртта заприлича повече на факт, отколкото на зрелище мисълта започва да я отбягва. Тук на тези високи чукари аз коригирах мита на младостта. Чарли след като разгледа всичко наоколо седна в краката ми Подстриганите му уши се развяваха на вятъра като пране. Эмоционата му увлажняла от любопитство, душеше въздуха и може би отгътваше откъде е минал вятърът още на 100 или преди да дойде при нас. Ти сигурно не знаеш, Чарли, че точно там долу в онази долинка съм ловял пастърва с твоя съименик Чичо ми, Чарли. А ей, там виж къде сочата там майка ми веднъж застреля една дива котка. Нашата ферма се намираше право на 40 мили от тук едно старо ранчо на градорията. Виждаш ли онова тъмно пятно? То представлява малко каньонче в което сред гъсти зеленики и стари дъбове тече бистра живописна ракичка. На един от тези дъбове баща ми написал с нажежено желязо името си името на момичето, което обичал. Години са минали от тогава, кората на дървото Расла и скрила имената. Немного отдавна един взел, че от всякъл дъбък открил инициалите. Човекът ги изрязали и ги изпрати. А напролет Чарли, когато долината посине е от Минзохари за прилича на разцъфнало море, тук навърха се усеща дъхът да на небето. Запечатах всичко това още веднъж в паметта си и побегнахме от вечното и неизменно минало, в което майка ми винаги стреля по девите котки, а баща ми все и дълбая върху ствола името на любимата си до своето. 12. Нямаше да бъде лошо ако можех да кажа за своите пътешествия с Чарли, тръгнах да разбера истината за родната си страна и я разбрах. Тъй просто би било да седна след това да предам наблюденията си на белия лист и удобно да се облегна с приятното чувство, че съм открил истини и съм ги споделил с читателя. Бих искал да е те. Но в главата и дълбоко в представите ми нещо ме чуплеше. Още когато събирах и подреждах морски животни бях установил, че неходката е тясно свързана и зависи от настроението в момента на откритието. Накрая на краищата околната действителност понякога не е чак толкова действителна. Оказа се, че тази гигантска страна този зародишна на за микрокосмос аз е един макрокосмос. Ако по моя път бе минал англичанин, французин или италианец и бе видял онова, което видяха с Бечул, което чуха той би написал разказ не само различен от моя, но и различен от разказа на всеки друг чужденец. И ако се намерят американци, които са съгласни с мен, значи сме станали твърде еднакви в своята американщина. От началото до края не срещнах ни един дъргоземец. Да бях срещнал, щях сигурно да го опиша повярно. Но народът, сред който отидох, беше моят народ, та страната, моята родна страна. И ако видях неща, които критикувам и осъждам, това са неща, каквито откривам и в себе си. Ако би трябвало да дам едно безопречно и внимателно обобщението би било следното, въпреки невъобразимото географско разнообразие, въпреки разнородните локални чувства, смъшението на човешките породи дошли от всички части на света, ние сме една нация, една нова порода. Американците са най-напред американци и чак след това южняци, северняци, западняци или източни. Потомците на иммигрантите Англичаните, ирландците, италианците, евреите, германците и поляците са по американци. Това не са патриотарски приказки, а грижливо доказан факт. Различията между калифорнийските китайци и ирландците от Бостон, германците от Искансин и негрите от Алабама са много по-малко от онова, което ги обединява. Това е още по-забележително, като се има предвид, че е станало за кратко време. Факт е, че американците от всички слоеве на народа и от всички расови групи са много по-еднакви помежду си, отколкото и англичаните от Ланкашер. Удивителното е, че това е станало за по-малко от 200 години, а най-вече през последните 50. Американската цялост е нещо точно и доказуемо. Като потеглих обратно, разбрах, че не е възможно да обхвана всичко. Моята светлочувствителна фотоплака ставаше все по-мътна. Реших да видя още две неща. Тексас да взема проба от дълбокия юг и да приключвам. От това, което бях чел, схващах Тексас като някаква отделна сила, а юга, очакваща рожба с неизвестно бъдеще. Родилните му бяха толкова страшни, че ми се струваше майката без забравила дори детето си. Пътуването ми приличаше на богат обид с много ястия, поднесени едно след друго на умиращ от глад. В началото той се опитва да изяде всяка госба до край, но след това разбира, че ако не иска да похаби апетита и вкуса си ще трябва да отмина някой. Изведох Росинант от Калифорния по възможно най-късия път, пътя, който добре познавах от 30-те години. Той водеше от Салина с Долос Баниос, минаваше през Фресно и бе Кърсфилд и през един проход навлизаше в пустинята Махаве пустиня, която дори по това време на годината изгаряше в пека. Възвишенията и в далечината напомняха на купища черни въглени. Алчното слънце бе изсушило изровената земя до капка. Да я прекосиш сега по широкото шосе с сигурна и удобна кола, да разполагаш с засенчените спирки и хладилниците, каквито предлагаше всяка бензостанция е лесно. Но аз помня времето, когато пристъпвахме тук с молитви и се вслушвахме и в най-малкия шум идващ от изнемогващите стари мотори, които издишваха бяла пара от заврелите радиатори. В ония дни крушенецът изщеглил разнебитената си търа, край пътя можеше сериозно да си пострада, ако не се намереше кой да му помогне. Никога не бях преминавал от тук без да настигна и разделя своя залък с тогавашните пътешественици, многолюдните семейства, които влачеха крака в този земен, а ти оставяха си белите скелети на коне и добитък. Костите им и до днес бележат старите пътища. Мухаве е грамадна пустиня, страховита пустиня. Съкаш природата е искала да постави на изпитание издръжливостта и постоянството на човека преди да го пусне на запад към Калифорния. Трептящата суха жега пораждаше миражи и върху равната земя изведнъж потичаха ръки. Чарли, който не можеше без вода, се задъхваше. Дишането му струваше усилия, от които цял трепереше. От устата му висеше половин педя Отбих се от пътя в малка падина да му дам вода от резервуара и преди да му разреша да пия го облях целия. После се наплисках и ясна мокрих си косата и резата. Въздухът беше сух че от светкавичното изпарение неочаквано почваш да усещаш хлад. Извадих от хладилника котия бира и седнах в сянката на Русинанд да погледам зелената в слънце равнина, а тук там е изпъстрена скълба от пелинови храсти. На тридсети на метра съдяха и ме наблюдаваха два койота. Желто кафявата им козино смесваше пясъка и слънцето. Знаех, че при първото ми невнимателно и подозрително те ще хукнат и ще изчезнат бавен уж случайен жест откачих новата пушка. Бавно я дигнах. Може би в сянката на Русинанд бях станал почти невидим за ослепаните от светлината очи. Малката пушка имаше телескопичен мерник. Кой от не мърдаха. Немерих ги в телескопа и той внезапно ги приближи. Езиците им висяха и затова ми се стори, че животните се каш подигравателно се хилят. Бяха облагодетелствовани зверове, явно не гладуваха и маха лъскав в и златото, в козината им се редоваше с черни чури. Виждах ясно мъничките им лимонено жълти очи. Преместих кръстосаните линии на обектива върху гърдите на десния и вдигнах предпазителя. Опирах масата и това придаваше на пушката сигурност. Кръстчито на мерника не мърдаше. Точно в този миг, койотът приседна като куче и сви задния си крак да се почеше под ясното рамо. Пръстът ми не пожела да натисне с пусека. Изглежда бях вече много стари и някогашният ми опит ме напущаше. Койотите са кровожадни животни. Задигат пиленца. От тях редеят бекасите и останалият дивач. Трябва да се избиват. Те са враг. Първият ми изстрел би повели уседналия звяра, а другаред му щеше да потъне в неизвестността. Спокойно можех да застрелям и него, докато тича, защото съм добър стрелец. Но не стрелях. Опитът казваше стреля, я, възрастта отговаряше: На 30 мили на около няма живопиле, а и да има то ще чуждо. В този безводен край не бродят бека си. Тия двамата поддържат линията си с плахове и зайци, с други думи кръвожадните изяждат себеподобните си. Защо ми трябва да се намесвам? Обий ги казваше опитат всички ги избиват. Това е обществено полезно дело пръстът ми до косна пусека. Мерник бе закован точно в градите на животното потвърха върха език. Представих си трасека и врязването на гневната стомана, скока и егонията, преди да спре разкъсаното сърце, а после не след много сенките на лешоядите. По това време мен вече нямаше да ме има, щях да бъда далеч от пустинята някъде отвъд Колорадо. А край храстите щяха да останат шепаре с хвърляни кости, един оглузган череп без очи, локва засъхнала кръв и някой кичур дрипава златиста козина. Бях доста стар и доста ленив за да претендирам, че съм добър гражданин. Вторият кой отстоеше встрани от пушката. Преместих кръстчето на мерника върху рамото му. Не можеше да има съмнение, че с тази пушка и на това разстояние ще го улуча. И двете животни бяха мои. Животът им беше в ръцете ми. Пуснах предпазителя и сложих пушката на масата. Без телескопа те не изглеждаха тъй близо. Жърките експлозии на светлината огъваха въздуха и той просто блестеше. Тогава си спомних нещо, бях го чул много отдавна и го за достоверно. В Китай имало написан закон, според който спасиш ли живота на други го поемаш отговорността за живота му до е жив. Защото попречил за развитието на събитията, Спасителят сам е прехвърлил отговорността върху себе си. Винаги ми се е струвало, че тук има нещо много смислено. Сега върху мен падаше символичната отговорност за живота на двата живи и здрави В сложния свят на взаимоотношенията и аз бяхме завинаги свързани. Отворих две кучешки консерви и им ги оставих като обрук. През юго западе бях минавал не а много по-често бях прелетел над него, на тази огромна наказана от слънцето таинствена пустош. Тя представлява една голяма тайна, която чака. Изглежда безлюдна без паразитните човеци, но не е съвсем те. Тръгнеш ли след двойните автомобилни следи през пясъци и скали, непременно ще намериш жилище сгушено на завет, дето растат две-три дървета в пили корени към под вода, ще видиш къща земя за сието съхнала царавица и тигви и няколко ивици вици пастърма провесена на канап. Има такъв тип хора по стеници, които не толкова се крият колкото бягат от греховния хаос на градовете. Нощем звездите слизат в безводния въздух, струват ти съща ги докоснеш с пръсти. По такива места са живели отшелниците на ранната църква, отправили към безкрайността мислите на неопетненото си съзнание. Великите идеи за единовластието изглежда са били родени в пустинята. Виждал съм хора на пустинята, които избират своя кът в нея със мирено и кротко търпение отбласвайки нервния темп на водоснабдения свят. Взривовете на времето не са променили тези хора, те само са загинали и на тяхно място са дошли други. В пустините винаги има тайни вечно се разказват и преразказват истории за неизвестни катища в тия планини дето непознати племена оцелели от някаква отдавнашна ера чакат знак за своето повторно появяване. Обикновено тия племена пазят съкровища скрити от вълната на завоевателите. Златните изделия на някой архаичен мунтецома или родници с такива богатства, че откриването им би изменило целия свят. Намерили ги някой бива убит или изчезва, и вече никой повече не чува за него. В тези истории има нещо, което не може да бъде смутено от неизбежния въпрос. Добре, щом никой не се е върнало, де ще разберем какво има там и там О, не всичко е истина, само че поискаш ли да я узнаеш с теб, ще бъде свършено. Има още една такава приказка, още един такъв вечен паметник, който не се преобразява. Двама бъдещи съдружници откриват трудник на старовремски богатства, злато диаманти или рубини. Не грабват се колкото могат да носят и запечатват в паметта си тайното място, запомняйки добре околността и природните знаци. Но навръщане към звята единият умира от жажда и изтощения, а другият след като захвърля голяма част от скъпоценния товар, който вече страшно му тежи успява да се добере най-сетне до човешко жилище или пък бива намерен от други бъдещи съдружници. Те разглеждат донесените мостри с растящо вълнение. Понататък в приказката се казва, че оцелелият умира и оставя на спасителите си плана на тайния родник понякога той оздравява и непълно възстановява силите си. И в двата случая се организира добре екипирана експедиция, която тръгва да дири съкровището и вече не се завръща. Чувал съм я не веднъж и винаги е била една и съща непроменена. Защото пустинята подхранва легендата. Ала легендата все пак би трябвало да води началото си от някаква действителност. В пустинята има истински загадки. В борбата с слънцето и сухове е животът въпреки всичко е намерил тайната да се запази. Какъвто и да е той, животът се нуждае от влага иначе би погинал. За мен най-интересното в пустинята бе този заговор на живота против смъртоносните лъчи на всепобеждаващото слънце. Отъпканата земя ти се струва мъртва, но това не е вярно. Като се преструва на несъществуваща тук живее огромна и изобретателна организация от жива материя. Сивите и прашни пелинови храсти имат лепкава мазна броня, която пази нищожната влага в стъблата им. Има растения, които чакат редките порой за да се нагълтат с вода и после дълго я съхраняват. Животните са твърди и сухи кожи или пък носят черубки, което пречи на изпарението. И няма жив организъм, който да не е измислил начин за намирането на сянка. Дребните влечуги и гризачи се заравят или се вмъкват под повърхността на земята или пък се гушат в сянката на ускъдната растителност. Движенията са бавни, енергията се пести. Малко са животните, които биха дръзнали да предизвикват слънцето по дълго време. Изложена на слънце гърмящата змия за един час ще умре. Някои насекоми с посмела изобретателност притежават собствена охладителна система. Животните, които живеят с вода, я получават от втора ръка, заекът от листа койотът, от кръвта на заека. През деня на празно ще търсиш живо същество. Но залезе ли слънцето и падне ли нощта светът на живите се пробужда и поема своя сложен път. Излизат гонените и техните преследвачи излизат преследвачите на преследвачите. Нощта се използва с викове и лай. Късно много късно в историята на нашата планета станала невероятна случка, зародил се животът. Равновесието от химически елементи и температурата в най-различни комбинации и дози някои от тях тъй зриме, че са каши са несъществуващи. Всичко това се разбъркало в ретортата на времето и дало началото на нещо ново, нежно и безпомощно, беззащитно в дивия свят на мъртвата природа. Тогава в организмите настъпили промени, промените довели до разнообразието. Но във всяка форма на живота се запазил един общ, може би най-важният от всички фактори – инстинктът за самосъхранение. Няма живо същество без този инстинкт, животът не може да съществува без тази магическа формула. Естествено всяка форма на живота развила своя собствена система на самосъхранение, някои са се оказвали неудачни и са изчезвали, а останалите постепенно населевали Земята. Може би първият живот е бил тъй незабележим, че за едно духване би се стопил и вече никога не би се появил отново, а създаден веднъж за свое първо качество, свой дълг, задача, посока и цел, валидни за всяко същество в което топти живот. той обявил волята си да живее. Така е и така ще бъде додето друг някакъв фактор не унищожи живота. Пустинята пресъхнелата шибаната от слънчевите лъчи. Пустиня е училище в което човек може да научи мъдростта и безкрайното разнообразие на самосъхранението в най-безмилостни условия. След като не е могъл да промени слънцето или да напои пустинята, животът се е променил сам. Чужда и нежела на пустинята е може би последната крепост на живота против смърта. Защото в плодородните влажните и търсени области на света животът се е струпал върху себе си на пирамиди в своето безначалие, в крайна сметка се е сродил с неприятеля на живота. Там всичко онова, което жи го сващото с кащото смразяващото и отровно оръжие на живота, не е успяло да постигне, може лесно да се осъществи до край до пълното унищожение и изоличаване на живота чрез тактиката на безразсъдното самосъхранение. Ако най-гъвкавата от всички форми на живота човекът сега се бори за оцеляване, както впрочем винаги е било, тя, тази форма е в състояние да унищожи не само себе си, но и всякакъв друг живот. И ако това наистина се случи пустинята на желаната пустиня, може би ще се окаже суровата майка на новия живот. Защото обитателите на пустинята са добре обучени и добре въоръжени в борбата срещу смърта. От пустинята може би ще се възроди дори нашият човешкият безпътен род. Самотният човек и неговата загробяла от слънцето жена, които се притискат в сенките на това неплодородно и незащитено място заедно с братята си по оръжие, кои отед заекат рогата тъжава, гърмящата змия и цялата армия бронирани насекоми. Тези изпитани и проверени форми на живота са може би последната надежда на живота в борбата с на живота. Пустинята и друг път е раждала чудеса. 13. Още в началото писаха за промените, които стават с пресичането на щатските граници за променения английски от прозета на надписите и плакатите за промените в позволената скорост. Отделните щати изглежда страстно и охотно упражняваха своите права, гарантирани от конституцията. В Калифорния претърсват колите за зеленчуци и плодове, защото пренасяли вредни насекоми и болести. Тези ограничения се прилагат за два нерелигиозен религиозен фанатизъм. Преди няколко години се запознаха за едно хитро семейство от Айдахо. Търгнали на гости на свои роднини в Калифорния и помъкнали цял камион картофи, да продават по пътята да си изкарат разноските. Продали половината, но на калифорнийската граница ги спрели и им забранили да внесат останалите картофи. Хората не били кой знае колко добре материално, че да се откажат от стоката си, затова устроили бивак на самата гранична линия и али картофи, продавали картофи, разменяли картофи. След две седмици камионът бил празен. Тогава преминали по край инспекционния пункт в добро разположение на духа и си продължили пътя. Разпокъсаността на щатите иронично наречена балканизация създава много грижи. Рядко сте два щата да имате дни и същи данъци върху бензина, това са данъците с които се финансират строежите и поддържането на пътищата. Гигантските междущатски камиони повишават стонажа и скоростта си стойността на това поддържане. Ето защо всеки щат на границата си има кантар за товарни коли. Килограмите, които надвишават, се облагат с данък. Ако в бензиновия данък има разлика, измерват резервуарите и облагат. Надписът гласи, всички камиони, стоп като се подчиних спрях, но ми махнаха да продължавам. Не им трябваха такива като мен. Но понякога, ако инспекторите нямаха работа, оставах да побебрим. Така стигаме до въпроса за щатската полиция както повечето американци не обичам полицията. Безконечните разследвания средония градски слоеве, които се занимават с чисто с хулиганство и с целия дълъг и живописен списък от злодеяния, не могат с нищо да ми импонират. Но враждебното ми отношение не засяга щатските въоръжени сили, каквито има почти навсякъде в страната. Те спазват простия принцип да наемат образовани и интелигентни граждани, да им плащат добре и да ги държат извън политическите страсти и много щати са успели да създадат алитни части от хора сигурни в своето достоинство и горди от службата си. Един ден нашите градове положително ще решат, че е необходимо да се реорганизира полицията според принципите на щатската полиция но това никога няма да стане, докато политическите групировки продължават да пазят за себе си и най-незначителното проявление на властта да възнаграждават и наказват. През в Колорадо и пред мен в небесата се издигнаха тъмните и рабати била на Аризона. За тях започва огромната разработена равнина, която достига обратно до гръбнака на континента. По този път съм минавал неведнъж и затова го познавам добре. Кингманаш форк флагста в спланината парк Уинслоу Сандърс после спускане след това изкачване и Аризона е вече зад гърбати. Градовете бяха малко по-големи и по-добре осветени от едно време мотелите по-обширни и луксозни. Влязох в Нью-Мексико, минах по край гала през нощта и спрях на лъгер точно на континенталната стена. Гледката тук беше далеч по повношително отколкото на север. Нощта беше много студена, звездите бяха секаш, изрязани от стъкло. Вмъкнах се в една падинка на завет и спрях до купчинка на трошени шишета, отоиски от джин хиляди бутилки. Не разбрах кой ги беше струпал тук и защо. Седнах на стъпалото и се замислих за това, което досега все криех от себе си. Пътувах и само отхвърлях километрите без повече нищо да чувам и нищо да виждам. Не бях вече в състояние да възприемам или по-скоро подобно на си човек, който продължава да се тъпче. Чувствувах се безпомощен и не успявах да асимилирам всичко онова, което поглъщах за очи. Всеки хълм приличеше на отминатия току-що. Същото нещо усетих в музея Прадо в Мадрид след като бях видял стотици картини. Чувството, че вече си преели повече нищо не можеш да приемеш. Сега му беше времето да намеря закатано място край някое поточе да си отпочина и да се ремонтирам. Чарли се обади до мен с въздишка. Бях забравил дори за него. Пуснах готова закоцука към купчината с чупени бутилки по мир и за ги на в друга посока. Нощният въздух беше леденостуден треперех. Запалих лампите в каютата и пуснах гъста да се постопли. В фургона цареше безредие. Леглото неоправено седовете от закуската кротоваха на измити в мивката. Седнах на кревата и омърлушено се вторачих пред себе си. Защо мислех, че ще науча нещо за страната си? От няколко стотин мили не само отбягвах хората. Дори когато се налагаше да спра за гориво, разговарях за едносрични думи и не задържах никакви впечатления. Очите и съзнанието ми се подиграваха. Заблуждавах се, че това е от значение и дори поучително. Имах разбира се готово лекарство. Посегнах към бутилката уиски без да ставам, напълних половин чаша помира и и върнах течността в шишето. Никакво лекарство не беше това. Чарли още го нямаше. Отворих вратата, под подсвирнах, но не получих отговор. Сепнах се. Грабнах фенера и насочих пронизващия му лъч в долинката. На 50 на крачки в светлината блеснаха две очи. Изтичах и го сварих, седнал да се взира в пространството също като мен. Какво ти е, Чарли, да не си зле? Опашката му бавно предаде отговора. О, не! Много съм добре. А защо не дойде като ти свирнах? Не чух да си свиркал. Какво гледаш? И аз не знам. Нищо. А не искаш ли да фъчереш? Да ти кажа не съм много гладен. Но хай да ще подавча. Като се върнахме в фургона той се просна на пода и подпря брада на лапите си. Ела е при мен на леглото Чарли. Заедно да тъгуваме. Той се подчини без особено удоволствие, а зарових пръсти в козината на главата му за душите, той обичаше да го галят там. Е сега как е. Чарли отмести глава. Малко повдясно. Ха там. Там трябва. Никакви изследователи не сме Мине, не мине ден и ни хващат дяволите. Първият бял човек пътувал от тук е бил доколкото си спомням някой си нарвайс, едно, и ако не се лъжа кратката му разходка продължила 6 години. Я се отмести да проверя. Не на 6-та от 1528 година до 1536 година година. Самият нарвайс не дошъл чак до тук, но четирима от хората му дошли. Дали и тях са ги хващали дяволите? Ние сме кекави, Чарли. Май, че е време да покажем малко храбростта. Когато ти е рождени от ден, не знам. Може да е като на конете на 1 януари. Помисли, не се ли пада днес? Де да знам. Ще ти направя торта. Ще бъде гореща торта, такава ми е рецептата. С много сиропи свещ отгоре. Чарли наблюдаваше приготовлението без особен интерес. Глупавата му опашка продължаваше да нарежда. Ако те види някой, че правиш торта за рождения ден на куче, което само не знае кога е родено непременно, ще те вземе за смахнат. Щом не владееш по добра граматика от трия на опашката си, радвам се, че поне не можеш да приказваш. Всичко мина добре. Четири пласте палачинки с кленов сироп помежду и парче Миньорска свещ най-отгоре. Пихо иски за здравето на Чарли, а той за дъвка тортата облизвайки сиропа. И ето че и двамата се почувствахме по-добре. Но оставаше мисълта за пътешествието на Нърваес. 8 години. В уния времена мъже са живели. Чарли облиза сиропа от мостаците си. От какво си такъв тъжен? Престанах да виждам. Сполети ли те това струва ти са, че никога вече няма да прогледнеш. Тай се изправи и се протегна. Хайде да се поразходим по хълма. Токовищи се отворили очите. Разгледахме купчината, строшени бутилки от уиски и продължихме нагоре. Засъхналият мрозовит въздух излизаше от устата ни на облаци пара. По каменистия хълм пробяга животно. Голямо животно движеше се на скокове. А може би е било дребно животинче и грамадна лавина по Какво беше това според твоя нос? Не познах. Миришеше на мускус. Не бих го подгонил. Нощта бета и черначе тук-таме почнаха да просветват огнени точици. Лъчът на фенерчето получи от стръмния скалист склон внезапен блестящ отговор. Покатерих се и като се подхлъзвах и безпомощно разпервах ръце, загубих отразителя, но после го намерих. Беше малко разцепено камъче с късче слюда, несъкровище и все пак нещо ценно. Сложих го в джоба си и се върнахме да спим. Едно. Панфилио Денървас 14, 80, 28. Испански конквистадор завоювал Куба. Блъп. Четвърта част. Едно. Още в началото на своя разказ знаех, че рано или късно ще трябва да пише за Тексас и се страхувах от това. Можех да заобиколя Тексас със същата леснина, с която всеки космонавт би заобиколил Млечния път. Тексас протяга горния си край като дръжка на Стар Тиган, Далеч на Север и Криволичи като се разлива по бръга на Рио Гранде. Влезеш ли веднъж в Тексас, почваш да мислиш, че ще ти трябва вечност да се измъкнеш. Някои дори не се опитват. Нека от сега кажа, че и да исках нямаше да мога да избягам от Тексас, защото в един отрязък от свой живот се свързах с този щат чрез съпругата Ждавоичовци, Лели и Братовчеди. Да бягам географски от Тексас нямаше никаква полза, защото Тексас беше с мен и в нашия дом в Нью Йорк и в рибарската вила в Сак Харбър и когато имахме апартамент в Париж, дори в Париж. Тексас е проникнал в целия ми свят и това е вече смешно. Веднъж бях в Флоренция, запознах се с за една красива малка италианска принцеса и казах на баща и, но тя не прилича на италианка. Напомня по-скоро американска индианка, на което бащата отвърна, и така си е, дядо и води жена от племето Чероки в Тексас. Всеки автор, който си поставя за цел да разгледа проблемите на Тексас се вижда по-неволе объркан в обобщения. Аз не правих изключение. Тексас е душевно състояние. Тексас е заблуда. И над всичко Тексас е нация в пълния смисъл на думата. Разбира се с това долите и първотоято обобщение. Тексасецът вън от Тексас е чужденец. Жена ми говори за себе си като за тексаска и родината си, но това е вярно само от части. Обикновено разговаря както трябва, но заприказвали с тексасец моментално се променя и минава на диалект. Не е нужно много да се мъчиш да разбереш откъде е. Бях изучавал тексаските проблеми от много години и от най-различни страни, както винаги едната истина, до която стигах неизбежно се опроверга ваше от следващата. Вън от своя щат тексасците изглеждат малко неуверени и мекошави качества, които се проявяват като самохвалство на и шумно самодоволство т. като предпазните клапи на срамежливите деца. От дома си тексасците са коренно различни. Тези с които се запознах бяха любезни, щедри и тихи хорица. В Нью-Йорк неведнъж веднъж сме ги чували да се самоистъкват със своята неповторимост. Тексас е единственият щат влязел във федерацията с договор. Запазил си е правото да се самоопредели когато поиска. Често сме ги чували да заплашват, че ще се откъснат от нас. Та по едно време бях намислил да създам ентосиазираната организация Американски приятели на идеята за откъсването на Тексас. Но всичко спира до тук. Те искат да се отделят, но им става неприятно, когато и другите поискат това. Както повечето темпераментни нации Тексас има собствена история основана на фактите, но не е ограничена от тях, Легендата за храбрите и неуловими треперия вярна, но не край. Малци не знаят, че според законите на щата Вирджиния от времето на неговото величие големите престъпления са се, се наказвали по три начина – смърт, заточение в Тексас и затвор. Не се съмнявам, че някои от заточениците имат потомци живи и до днес. Исторически факт е например борбата на Форта Еламо до последна капка кръв срещу ордите на Санта Ана. Едно. Храбрите от на тексасците наистина са извоювали независимостта си от Мексико, затова думата свобода е свещена. Човек трябва да се справи с съвременните европейски автори за да разбере каква е била тиранията подпалила изкрата на тексаския бунт. По книгите пише, че натискът на тексасците бил двоен. Тексасците, казват европейците, не искали да плащат данъци и второ. През 1829 година робството в Мексико било премахнато и Тексас като част от Мексико бил принуден също да освободи робите си. Имало и други причини за бунта, но на европееца тези две правят най-голямо впечатление. У нас малко говорим за тях. Казах, че Тексас е душевно състояние, но мисля, че е нещо повече. Тай е мистика, която стига до религия. И това е вярно ако се вземе предвид фактът, че хората или страстно обичат Тексас или страстно го мразят и както е с всяка религия мълци не се опитват да надникнат понавътре от страх да не нарушат вярата си в мистичното и парадоксалното. Тексас според мен не е едно цяло. Въпреки невъобразимо големите пространства разнообразието в климата и външния облик, въпреки всичките вътрешни препирни спорове и борби, Тексас се радва на сплотеност, може би от отколкото в много други части на Америка. Богат беден северен край морски градски селски Тексас е и заблудата и първият интерес и съкровената собственост на всеки тексасец. Преди няколко години една фърбър, две Написа книга за шепа богати тексасци. Доколкото се простират познанията ми, описанията и бяха верни, но в тях се долавяше известно подценяване на това съсловие. Книгата незабавно стана прицел за нападките на тексасци от всички слоеве и класи. Нападнеш ли един тексасец на огъня, отвръщат всички тексасци. Легендата за трепереговедовът се подхранва в Тексас, тъй старателно както в Англия, легендата за нормандската кръв. Макар много семейства да водят началото си от едновремешните колонисти, които с нищо не се различават от сегашните черноработници, всички поддържат мита за дългоругите волове и неоградените пазбища. Ако някой забогатее от петрол или сделки с правителството от химикали или зеленчуци на едро, първата му работа е да си купи ранчо по възможност най-голямото, което джабът му може да позволи да завъди добитък. Кандидат за обществен пост, който не притежава ранчо, няма почти никакви шансове да бъде избран. Традициите се коренят дълбоко в психологията на тексасеца. Бизнесмените носят бутуши с високи токове, макар никога да не са помири свали стреме. Баснословно богатите, които имат къщи в Париж, ще ходят на лов за глухари в Шотландия говорят за себе си като за нищожни момчета от провинцията. Ако не знае човек, че по този начин те се мъчат да запазят връзката с могаществото и простотата на земята си, няма да е трудно от този факт да си направи анекдот инстинктивно се догаждат, че там земята е източникът, не само на тяхното богатство, но и на тяхната енергия. А енергията на Тексас е безгранична, динамитна. Невероятна е силата на тенденциите му. Между многото трябва да се отбележи и тази, че Тексас е воинства на нация. Въоръжените сили на Съединените щати са пълни с тексасци и в много случаи се намират под командуването на тексасците. В Тексас дори спортовете и любимите зрелища се уреждат по военен манер. Никъде друга да няма по-големи духови оркестри и повече парадни организации, в които костюмирани момичета подмятат блестящи палки. Местните футболни мачове са увенчани с славата и поражението на войни, когато тексаски отбор излиза на терена за състезание с друг щат излиза сякаш цяла армия със своите знамена. Ако говоря непрекъснато за енергията на Тексас, то е защото ми е добре известна. Тя ми напомня онази динамична жажда, която е тласкала и давала възможност на цели народи от ранните епохи да се преселват и завоюват нови предели. Земята на Тексас е богата с благодарена почва. И ако не е било тейна спирната енергия на Тексас, струва ми се щеше да се отлее от тези земи и да потърси нови хоризонти. Този факт личи и в неуморното движение на тексаските капитали. До сега разбира се завоеванията са ставали в резултат на покупка на бойни действия. Натискът на тези капитали е познат и в петролните пустини на Близкия изток и в необятните простори на Южна Америка. Капиталът си извоюва и нови острови. Заводи в Средния Запад предимно в областта на хранителната промишленост, машиностроенето, или новите буйдър в преработването, хартиената индустрия. Към законните тексаски владения на 20-ия век бяха прибавени дори издателски къщи. Преуспяващите богатите енергичните нации от всички времена, щом веднъж спечелят своето място в звете, започват да изпитват глад за изкуство, култура, дори за повече знания и красота. В Тексас градовете ръстат и в страни и нагоре. Колежите гъмжат от стипендии и дарения. За една нощ никнат театри и симфонични оркестри. Но във всеки внушителен и буен прилив на енергия и ентусиазъм по закон се допускат грешки и зле направени сметки извращения в изводите и вкуса. Да не забравяме и непроизводителното братство на критиците, които или пренебрегват, или бичуват, или се отнасят с страхопочитание или пък с презрение. За мен интересното в текстъс беше именно фактът, че това съществува. Без съмнение смехотворните неуспехи са или в историята на света хората на изкуството винаги са отивали там, където са чакани и добре посрещнати. По своята природа и размери Тексас сам предизвиква обобщенията, а обобщенията обикновено се превръщат в парадокси. Незначителните момчета от провинцията на симфоничен концерт. Говедовадат с ботуши и сини дочени пантелони, в магазина Найман марка скупува китайски декорации. Парадоксите навлизат и в политическия живот на Тексас. По традиция и споменищата е стара южняшка крепост на демократите, но това не му прече да гласува в националните избори за консервативните републиканци. Повечето земи по Звета подлежат на задълбочен и обширен анализ. Химически се изучават почвите им, небесата и водите, от които пуснела дълбоки корени, избоява определени растителности, които са населени за определена фауна. Толкос. Но имат други страни, в тях легендите, митовете, предубежденията, обичата мечтите и пристрастието, те разбъркват и пречат на хладнокръвната ясна преценка, че в края на краищата впечатленията представляват една разноцветна и вълшебна бъркотия. Подобни земи са Гърция и онази част от Англия, където е шествувал крал Артер. Едно от качествата на тези страни, както се опитвам да го определя, е, че голяма част от тях са някак лични с субективно въздействие. Без съмнение и Тексас спада към тях. Бях обикалял много краища на Тексас и знаех, че в неговите граници могат да се видят толкова различни пейзажи, очертания и климати колкото се срещат в целия свят без Арктика, макар понякога студеният северен вятър да донася дори неговия леден дъх. Еднообразната оградена само от хоризонта равнина на Северен Тексас, наричана още дръжката на Тигана, няма нищо общо с малките гористи хълмове и живописните долинки на планините Дейвис. Богатите цитрусови плантации в долината на Рио Гранда по нищо не приличат на пелиновите пазбища в Южен Тексас. Въздухът по брега на Мексиканския залив е душен и влажен в северо-западната част на дръжката, кристално чист и прохладен. Хълмистият Остин знал би колилите глазера е като чели на другия край на света от Далас. Искам да кажа, че в Тексас липсва всякакво физическо или географско единство. Единството се крие в умовете на хората. И това въжи не само за Тексас. Думата Тексас е символична за цял свят. Разбира се, много често легендата за тексаското духовно единство е сборно понятие, не винаги отговаря на истината и понякога е доста романтично, но това по никакъв начин не намалява силата на щата като символ. Изложих горните си разсъждения за понятието Тексас вместо увод към пътуването ми през този щат с Русинанти Чарли. Скоро разбрах, че пътешествието ми тук ще се различава от досегашното. На първо място познавах страната, на второ място имах приятели и роднини по женска линия, а такава ситуация обикновено прави обективността практически невъзможна, тъй като не съм бил другаде, където гостоприемството се прилага с такова усърдие както в Тексас. Но преди още да попадна в плен на тази крайно приятна и понякога изтощаваща човешка черта прекарах три безлични дни в приветливия хотел за мотористи в центъра на Амарило. При разминаване по един чакалест път, някакъв автомобил подхвърли към нас камък и счупи предното стъкло на Росинанд. Трябваше да го подменя, но най-важното беше, че Чарли бе отново налегнат от предишното страдание и този път то му причини силно неразположение и адски болки. Спомних си бедния и неспособен ветеринар от Северозапада, който нищо не знаеше и от нищо не се интересуваше. Спомних си и болезнено недоумляващия и презрителен поглед, който Чарли му хвърли тогава. Лекарят, когато извиках в Амарило, се оказа млад човек. Пристигна с немного скъпо отворена кола и се надвеси над Чарли. Какво има, попита той. Обясних затрудненията на Чарли. Тогава младият лекар протегна ръце, изкусни знаещи, и заопипва бедрата и подотия корем. Чарли въздъхна дълбоко, а обашката му бавно се надигна и тупна на пода. Изпълнен с доверие той се остави на тези ръце. И порано съм бивал свидетел на такова внезапно с приятелеване, не е лошо да срещаш такива неща. Силните пръсти опипваха и търсиха. След малко лекарят се изправи. Случва се на всяко поустаряло момче се случва. Дали е това, което и аз предполагам? Да простатит. Ликова ли се? Разбира се. Най-напред те нужно отпускане, а после и малко вътрешно лечение. Ще ми го дадете ли за 3-4 дни? Давам не давам вземете го. Той пое Чарли на ръце изнесе го, сложи го на седалката до себе си и там рунтовата опашка затупа по кожената тапицерия. Чарли беше доволен и се отнесе с доверие. А също. Ето защо се наложи да остана в Амарило няколко дни. За да сложа край на епизода, трябва да кажа, че взех Чарли 4 дни по-късно напълно здравел. Докторът му даде хапчета за изпъти болестта повече не се повтори. Абсолютно нищо не може да се сравни с добрия човек. Нямам намерение да пиша надълго за Тексас. След смъртта на Холивуд, Тексас взе неговото първо място по интервюта, анкети и спорове. Но никой разказ за Тексас няма да е пълен, ако не включва типичната тексаска Оргия, ако не показва хората с несметните богатства, които пилеят своите милиони заради една безвкусна и безстрастна показност. Жена ми бе вече пристигнала от Нью-Йорк и двамата бяхме поканени за деня на благодарността в една от тексаско ранчо. Собственикът, чието име няма да спомена, спазвайки традицията, читателят сам се досеща. Често идваше при нас в Нью Йорк и ние също го посрещахме с подобни празненства. Допускам, че е богат, макар никога да не съм се интересувал. Пристигнахме в ранчото следобед преди празничното веселие. Хубаво ранчо с много вода и дървета с пазбища. Булдозарите навсякъде бяха струпали земни насипи, нещо като язове, които задържаха водата и образуваха верига от дизнетворни зарази, стигащи чак до средата на ранчото. По гъстите трави на ливадите пасяха расови херифордски крави, които дигнаха глави и ни изгледаха когато минахме в облак прах. Не знае колко е голямо ранчото. Не попитах домакина. Къщата едноетажна тухлена постройка се намираше сред тополова горичка на малко възвишение, а под нея блестеше езеро, образувано от заприщен поток. Тъмната повърхност на водата се брездеше от пастърва нарочно разводена тук. Къщата беше удобна с три спални и три бани. Всяки дневната облицована с полирани чамови дъски служеше и за трапезария. В единия икрай имаше камина, а до една от стените. Витрина с пушки. През отворената кухненска врата съзрях домашен штаб, една едра мъргава дама и едно момиче, което се кикотеше. Домакинът ни поздрави и ни помогна да внесем багажа си. Празненството започна веднага. Изкъпахме се и още от вратата на банята ни посрещнаха зуиски и сода. Пихме като жадни. После разгледахме от срещния обор. Заведоха ни в Юхъра, където дъщерята се занимаваше с обязването на някакъв конски мелес на име спекълботан. След това отидохме да видим двата нови аза зад, които бавно се събираше вода. Като спирахме на няколко места да пинем, по едно, запознахме се с стадото току-що купени говеда. Напрежението ни изтощи, и се върнахме да дремнем. Събудихме се и разбрахме, че съседите вече приеждат. Донесоха грамадна тенджера, чушки с месо, приготвени по домашна рецепта, най-вкусните, които съм опитвал. Богаташите продължаваха да пристигат, като се прикриваха под очени пантелони и ботуши за езда. Поднесоха напитки, започна се разговор за лофе, с да често избухваше смях. Отпуснах се на един стол до прозореца и се загледах в дивите пойки, които долетяха с припадащата вечеря и по потополите. Хвърчаха насръчно, разпределиха си дърветата и се изпокриха между клоните. Бяха най-малко трисет. Като се стъмни прозорецът се превърна в огледало, в което наблюдавах домакина и гостите без да ме забележат. Съдяха пръснати в стаята някои се излегаха в люлещи се столове, три от жените бяха кацнали на канапето. Поразиме и станчената им суетност. Една от дамите плетеше по ловер, друга пък решаваше кръстословица и почукваше зъбите си с гумата на жълтия молив. Мъжете разговаряха небрежно за трави и води за еди когоси, който купил нов бик в Англия и го пренесел у дома със самолет. Облечени в дочени пантелоните се каши искаха да изтъкнат бледосиния им цвят избелял от стотици пранета. Подробното ми проучване не свършваше тук. От вътрешната страна ботушите им бяха изтъркани и побелели от конска под токовета бяха протрити. Под разкопчените аки на ризите им се виждаха загорели от слънцето и витя един от гостите си бе направил труда да си пореже показалица сега бинтован и скрит в кожен пръст от ръкавица. Домакинът бе изпаднал до там, че черпаше с ведро лед няколко бутилчици сода, две бутилки уиски и котия по кънки. Навсякъде тук миришаше на пари. Дъщерята, например, седеше на пода, чистеше пушка и разказваше пресилената и смешна история за свой жребец Спекълботъм, който прискочил вратата на яхара състояща се от пет летви за да посети някаква кобила от съседната област. Тя твърдеше, че притежавала законни права над очакваното отрочете тъй и като кръвта на спекълботам била еди каква си. Сценката потвърждаваше всичко, което сме чували за баснословните тексаски милионери. Спомних си далечното минало в Пасифик Гроув. Веднъж боядисвахме стените на каштурката, построена от баща ми още преди моето раждане. До мен работеше наят помощник, но и двамата нищо не разбирахме от този занаят и цели се бяхме оплескали с боя. Ненадейно боята се свърши. Нил, рекох аз. И я изтича и до холма за половин галон боя и четвърт разредител. Чакай да се измия и да облека чисти дрехи, каза той. И с хубава. Върви тъй както си. Не може. Защо да не може? Аз мога. И тогава той изрече нещо мъдро помня го и до сега. Сигурно сте ужасно богат, щом се обличате така. В това няма нищо смешно. То е вярно. Беше вярно и за празненството в Тексас. Колко ли неизчислимо богати са тия хора за да живеят така. Разходихме се с жена ми покрай басейна с пастървите, после се изкачихме на хълма. Беше студено вятърът задухал от към север ляхаше на зима. Ослушахме се да чуем жаби, но се бяха изпокрили в студа. Зато и пък чухме вълчи вой някъде чеше крава с кръбеща по-късно от си рожба. Трите коченце, които видяхме през деня, изтичаха до телената ограда и се гърчиха като радостни змечета. От къщичката излезе дори болновото коченце. После застанахме пред високия портал на обора и усетихме сладостния мирис на люцерна и хлебния дъх на чемика. Расовите яхара пръхтяха и потъркваха чела о преградите. Спекълботъм ритна на е и за упражнение един от кастрираните си събратя. В тъмнината летяха кукумявки кръщяха за да плашат жертвите си, а в далечината се носеше равномерното и нежно го кане на нощен ястреб. Дощя ми се да сме заедно с добрия стар Чарли. Нощта би го възхитила. Но той сега почиваше в Амарило и лекуваше простатита си. Режещият северник заблъска голите клони на тополите. Помислих, зимата, която ме следваше по петите през целия път, най-после ме е настигнала. В нашето или поне моето не много далечно зоологическо минало зимният сън изглежда е бил форма на съществуване. Иначе защо ми се доспол от мразовития нощен въздух? Прибрехме се в къщата, духовете я бяха напуснали и легнахме. Събудих се рано. Бях забелязал, че от външната страна на нашия прозорец са подпрени две въдици. Слязох по затревания склон и като се подхлъзнах по заледената слъна, стигнах басейна с пъстървите. На въдицата бе привързана готова страв, хвърлих и тошча с повърхността на водата закипя. Измъкнах една дъгова пастърва дълга повече от педя, пуснах я на тревата и чукнах главата й. Метнах въдицата четири пъти, измъкнах четири пъстърви. Изкормих ги и хвърлих червата на техните приятели. В кухнята готвачката ми предложи кафе сврях се в една ниша, а тя овъргаля рибата в царевично брашно и я изпържи с сланина. Поднесе ми я хрускаща под кълпача от бекон и в устата ми всичко се стопи. Отдавна не бях ял такава пастърва, само 5 минути от водата до тигана. Хващаш либата с пръсти за главата и опашката, отделяш я от гръбнака и накрая схрускваш опашката. В студените отрини кафето има особен вкус и затова третата чаша е досущ като първата. Можех да остана в кухнята и да бъбря още сума време празни приказки, но готвачката ме изпади, защото трябвало да пълни две поеки за празника. Когато слънцето се дигна, тръгнахме на лов за подпадъци. Взех старата излъскана пушка с раздвоената в която си носех в Русинант. Още преди години като я копих на старо, тя не представляваше кой знае какво е, и изобщо не стана по-добра. Подозирам, че е така, защото и самият не исках много от нея. Прицелех ли се добре пушката свалеше жертвата. Преди да тръгнем хвърлиха за мечтан поглед към витрината, зад която се мъдреше една Луиджи Франки с две цеви и предпазител парти. Беше те хубава, че щях да се пукне от завист. Гравиорите по стоманата светеха с бисърния блясък на Сабя Дамаскиня. Прикладът се сливаше с предпазителя, а предпазителят с цевта са каш бяха израсли от едно семе. Сигурен съм, че ако домакинът беше разбрал за виста ми, щеше да ми тикне тази и в ръцете носи и замълчах. Ами ако се спа нападна я и спусна, ако ударя очарователните цеви о някоя скала. Не все едно да пренасеш бисарите на короната през миниряно поле. Старата ми пушка не струваше и петак, но и да и се случеше нещо нямаше да съжалявам. От седмица на сам домакинът бе наблюдавал къде се събират орляците. Пръснахме се и поехме през гъстелака, през води и брегове. Пред нас потичваха младите птичари, ала една стара кучка на име Докеса, в чийто поглед светкаха пламъчета удари всички ни в земята. Откри следи от пътъци в прахоляка в пясека и калта на речните брегове. Изминахме мили, вървяхме бавно с вдигнати пушки, готови да ги изпразним при първия барабанен шум на птичите криле. Но пътъци не срещнахме. Разказахме си по някой спомени лъжа от минали гонитби нади вечно и това не помогна. Пътпъдъците си бяха отишли. Аз бях овец от средна ръка на хората около мен. Все отлични кучетата, все обучени първокласни трудолюбиви. И нито един път пъдък. Но в лува има нещо друго, и нищо да не убиеш ходил си на лов. Домакинът помисли, че ми се къса сърцето. Слушай, каза ми той, вземи си след обед новата пушка и удари някоя дива пойка. Колко имаш, попитах го аз. Ами че преди две години пуснах тридесет. Сега да са към 80. С нощи преброих 30 в тополите. Имам още двеята. Защо ми беше поойка? Какво щях да я правя в Русинанд? Да мине година, казах, да станат стопък тога аз пак ще дойда. Върнахме се, окъпахме се, изброснахме се и понеже беше ден на благодарността навлякохме бели риза и сакъвързахме в вратовръзки. Празненството почна точно по програмата в 2 часа. Ще прескоча подробностите да не плаша читателя, пък и не виждам защо трябва да предизвиквам неговата неприязан. След две чаши уиски внесоха двете злотисти и лъскави плайки. Домакинът ги разкъсан, ние си сервирахме сами. Казахме по едно благодаря, вдигнахме по един тост и се натъпкахме до прималеване. После като опадъчните римляни на петрони направихме кратка разходка и се оттеглихме за необходимата и неизбежна дурямка. Тъй премина моята тексаско оргия по случай Деня е на Благодарността. Разбира се не смятам, че те вършат това всеки ден. Не могат. Същото става и когато ни дойдат на гости в Нью-Йорк. Искат да ходят на театър по нощни клубове. И след като няколко дни нарат това, което искат, казват, просто не разбираме как можете да живеете по този начин, а ние им отговаряме, не живеем. Заминете ли си, всичко ще тръгне по старому? му. Сега, след като извадих на показ опадъка сред богатите тексасци, които познавах, се чувствам малко по-добре. Едно. Антонио Лопес Де Санта Ана 17, 90 и 5, 18. 76. Мексикански президент и диктатор опитал се да потуши тъксъската революция, но бил разбит и пленен от сам Хюстън 21 април 1836 г. Б. 2. Една фърбър 1887-19. Американска билетристка. Б. 2. Когато съставях основния план на своето пътешествие изникваха определени въпроси на които исках да намеря достойни отговори. Не мислех, че това ще е невъзможно. От всички въпроси можеше да се изведе един общ, що за хора са днешните американци. Любим спорт за европейците е да характеризират американците. Изглежда, че там всички ни познават. В тази игра и ние печелим точки. Неведнъж мои съотечественици след три обиколка из Европа са описвали за увереност природата на французина и англичанина, на италянеца и германеца и най-вече на русина. От пътуванията си отдавна бях разбрал, че американецът не си прилича за американците. Те са толкова различни, че спокойно могат да бъдат две противоположности. Европейецът, след като е говорил за американците с враждебност и неодобрение, се обръща към вас и казва, естествено нямам предвид лично вас. Говоря за другите, излиза, че американците и англичаните са безлична маса, която никой не познава докато французинът или италиянецът е ваш добър, познат и приятел. Та не притежава ни едно от ония качества, които вашата ограниченост ви заставя да презирате. Винаги съм считал това за нещо като словесен капан, но като пътувах и с собствената си страна се уверих, че не е съвсем така. Американците, такива каквито ги видях и чух. Са наистина отделни индивиди, всеки е различен от другия, но постепенно и аз започнах да чувствам, че съществуват и американци, които наистина притежават обобщена характеристика, независимо от щата, от социалното и финансовото положение, от образованието, от религиозните или политически схващания. А щом наистина имаше такъв общ-американски тип изграден върху истината, а не върху размишленията за враждебността и скритите желания, какъв беше той? Що е това? Щом като една и съща песен, един и същ вид, един и същ стил, едновременно се налагат във всички части на страната, значи американците си приличат в нещо. Този въпрос се налага още по-сериозно, като имаме предвид, че във Франция, Англия или Италия не може да се говори за общ вид или за общ стил. Колкото повече се мъчех да открия американския образ, толкова по-уверен ставах за неговата същност. Всичко ми се струваше все по-парадоксално, а от опит съм установил, че когато парадоксите почнат да се умножават, това означава, че в уравнението липсват някои елементи. Прекосих цяло съзвездия от щати, всеки със собствен характер, облаци от множество хора. Някъде на пътя ми се простираше друга една област, югът, от която се страхувах но която, бях решил, трябваше да видя и да чуя. Болката и насилието никога не са ме привличали. И никога не съм бил ням наблюдател когато съм можел да помогна или да се намеся в уличните боеве средници. На юга, гледах със страх. Там знаех, беше мъката и безвластието всички уния безразсъдни резултати на безпорядъка и страха. И понеже югът беше един от крайниците на цялата нация, страданието проникваше в цяла Америка. Знаех, както знаят всички истинското, но непълно състояние на нещата, че първоначалният грях на бащите и до днес се внушава на децата от следващите поколения. Има много приятели от Юга, и Бели и Негри, и мнозина от тях са превъзходни хора по своя ум и характер. Но бяха забелязал, че само при споменаването дори обстойното разглеждане на въпроса за отношенията между Белите и Негрите в тях се долавя познаване на нещата, което аз не притежавам. Може би както и повечето хора от тъй наречения Север бях далеч от истинското и емоционално възприемане на страданието не защото като бял, не познавах негрите, а защото естеството на моя живот беше съвсем друго. В родното ми град се с дето отраснах и дето насъбрах събрах първите си впечатления, които ме оформиха по-късно имаше само едно нагърско семейство. Казваха се, Кубър бяха стари заселници и имаха трима сина, единият малко по-голям от мен, вторият, на моите години и третият, за една година по-малък от нас. В първоначалното училище винаги имаше по един купър, в погорния клас в нашия клас и в класа след нас. За една дума от всякъде бяха за от купъровци. Бащата наричан в градчето мистер Купър имаше талига, усърдно се трудеше и смогваше всичките да храни. Жена му, една сърдечна и добра женица, никога не ни отказваше по някой и друг цен, тако много настоявахме. Може би в Салина се е имало расови предубеждения, но аз нито веднъж не ги почувствувах, недолових нито една домица. Купаровци бяха уважавани, а и тяхното самоуважение по никакъв начин не беше пресилено. Юлин се с най-големият от синовете беше един от най-добрите състезатели на овчарски скок в градчето. Спомням си изящните движения на това високо и кротко момче в спорта на екип, помня, че му завиждах за спокойствието и изключителната точност на скока. Тай умря на третата година в гимназията и аз бях един от четиримата, които носехме ковчега му. Сега изпитвам чувство на вина, че допуснах тогава греха да се гордея, дето ме бяха удостоили с тази чест. Вторият син, моят съученик Игней Шест, не ми беше особено симпатичен. Сега осъзнавам това, защото безспорно беше най-добрият в класа. Неговите бележки по аритметика, по-късно и по математика бяха винаги по-високи от нашите, а по латински беше не само отличен, но и за разлика от нас не лъжеше. Кой обича такъв съученик? Най-младият Купър, бебето, непрекъснато се усмихваше. Чудно не мога да си спомня как му беше името. Още от началото се прояви като музикант и по-късно, когато се видяхме за последен път, беше започнал някаква композиция, която с моето отчасти школивано ухо приех за рядко смела, оригинална и хубава. Като махнем талантните им и тримата купаровци бяха мои приятели. Това бяха единствените негри, които познавах в дните на безгрижното си детство. Вярвам разбирате колко неподготвен съм бил за големия свят. Когато чух например, че негрите били непълноценна, помислих си, хората нищо не знаят. Когато чух, че негрите били мръсни, си спомних блестящата кухня на мисис Купър. Мързели ви? Каруцата на мистер Купър ни събуждаше в тамни зори тропата на конете и колелата. Нечесни. Мистер Купър беше един от мълцината в градчето, които никога не допускаха неизплатен дълг след 5 на 10 число на месеца. Сега разбирам, че нещо друго е отличавало семейство Купър от негрите, които срещнах покъсно. Купаровци не бяха нараневани и обиждани, и затова не се намираха в положение на отбрана. Достоинството им бе останало непокътнато и затова нямаше защо да бъдат воинствени. Синовете никога не бяха чували, че са ни с шереса, затова способностите им можаха да се развият в истинските си граници. Това знаеха за негрите. Пораснах, но изглежда пораснах твърде много, защото ми бе трудно да променя здравите представи от детството. Разбира се, по-късно видях много неща, почувствах бурните вълни на насилието, отчаянието и объркаността. Видях на гърчета, които наистина не напредваха в училище, но това бяха предимно онези, на които още в най-крехката и впечатлителна възраст се набивали в главите, че са непълноценни. Припомняйки си Купаровци и нашето отношение към тях, сега изпитвам непоносима мъка пред завесата от страх и бяс спусната помежду ни. Мисля си колко ли забавно би било, ако на времето някой от поумните и по посамонадеяни граждани в Салинас би ми задал въпроса. Какво ще кажеш, ако състра ти се омъжи за някоя от момчетата на Купър, струва ми се бих избухнал в смях. Защото веднага щях да си помисля, че един Купър едва ли би сметнал сестра ми достойна за свой жена, колкото и добри приятели да сме. От всичко казано до тук излиза, че поначало не бях научен на пристрастие в ръсовия конфликт. Но трябва да призная, че жестокостта и насилието спрямо слабия ме изпълват с болезнен гняв. Това впрочем се отнася изобщо до поведението на силния към слабия. Разбирах, че в юга съм нежелан и то не само защото бях лош расист. Хората, които вършат неща с които не могат да се гордеят обикновено не обичат външните свидетели. Понякога те вярват, че такмо свидетелите са виновни за всичко. В размишленията си за юга имам предвид най вече насилието дошло като реакция на движението за десагрегация, която би дала право на негърчитата да ходят на училище на младите негри, да изискват спорната си привилегия и да се хранят във всички ресторанти, да се возят в автобусите, да използват туалетните. Особено ме интересува училищният въпрос. Струва се, че бацилът ще бъде унищожен само когато се народят милиони купаровци, Неотдавна мой приятел Южник Распалено развиваше пред мен теорията за равни, но отделни. Тай стана, разказваше той, че в моето градче сега има три нови негърски училища и те са не само равни, но дори превъзхождат белите училища. Не мислиш ли, че ще се задоволят с това? Туалетните по автобусните спирки са също като на белите. Какво ще кажеш? Казах му. Може би е въпрос на незнание. Ще го решиш само ако смениш училищата и туалетните, вие вземете черните, те да вземат белите. И ако някога ги убедиш, че вашите училища не са по-добри от техните, тогава ще схванат и грешката си. И знаете ли какво отвърна той? Ах ти кучи си, не ах ти, размер, 3 още докато бях в Тексас края на 1960 година събитието за което най-много се говореше и спореше повестниците беше записването на две негарчета в едно Ниурлеанско училище. В защита на тия двама тъмнокожи ма очогани беше законът с цялото си величие. Правото на закона да се налага възните и мечета против тях. 300 години страх бя се ужасът при мисълта за промяна в днешния непостоянен свят. Всеки ден повестниците гледах снимки по телевизията, прожектираха прегледи. На журналистите изглежда много бе паднала групичката едрижени на средна възраст, които кой знае възоснова на какво странно значение на думата майка се събираха всеки ден и ругаеха с кръсливи гласове двете на гърчета. Те се бяха специализирали в този занаят, тъй добре, че станаха известни под името цариците на Крясека и всеки ден събираха около себе си тълпа, която да им ръкопляска след края на представлението. Тази необикновена драма ми се струваше невероятна, затова реших на всяка цена да я видя за очите си. Тя излъчваше онази притегателна сила, която ни привлича към талетата с по пет крака и човешките изроди с две глави и по панаирите онази извратеност на нормалното, за която винаги даваме пари да я видим вероятно, за да се уверим, че в самите нас всичко е наред, и краката и главите. На представлението в нью Орлеанс почувствувах цялата веселост на невероятно ненормалното и в същото време, ужаса, че това ненормално наистина съществува. Тогава зимата, която ме преследваше от деня на тръгването, изведнъж налетя с свиреп северен орган донесе студ и разовите лапавица и покри пътищата с черен лед. Взех Чарли от добрия Чичо доктор. Изглеждаше под младен половина, имаше чудесно настроение и за да ми го докаже се растича, за подскача, за търкаля, се смееше се и от време на време доваше радостни възклицания. Радвах се и аз, че пак сме заедно. Той седна изправен на седалката до мен и се взря напред в неподвижния път, после се сгуши да спи свря глава в скута ми и подложи глупавите си уши за миловка. Този пес може да спи и при най-усърдно гъделичкане. Беше крайно време да преустановим безцелното лутене, русинън стъпи с колелата си на пътя и потегли. Движението се затрудняваше от поледицата, но ние продължавахме да се носим неуморно без дори да поглеждаме към Тексас, който се разстилаше наоколо. А Тексас беше до болезненост безкрайен, суито от Ерболин -Грустин. Минахме край Хлюстън. На едно място спряхме за бензин кафе и няколко резенчета кейк. На всяка бензостанция Чарли също получаваше своята порция ядене и разходка. Нощта на нисприя, но когато очите ме заболяха и взеха да горят от продължителното взиране, раменете ми се превърнаха в скали и от източтение кривнах в едно разширение на пътя за обръщане и пропълзях като молец в леглото. Пътят продължи да се извива пред затворените ми клепачи. Не можах да спя повече от два часа, станах и отново потеглих в хапеща студената нощ, все понататък и понататък. Водата край пътя беше замръзнала, а хората ходеха с дебели половери вързали ушите си с шолове. Друг път, когато съм бивал в Бомонт, плувах в пот и мечтаях за лети и вентилация. Сега Бомонт с блясъка на неоновите си реклами беше замръзен. Прекосих града през нощта или по-скоро в онзи мрак, който настъпи веднага след пладне. Човекът с изцапани в синьораце, който налия бензин в резервуара надникна в кабината, се гледа Чарли и извика. И а това било куче. Пък аз помислих, че вузите черен. После самодоволно се засмя. От сега нататък това щеше да се повтаря неведнъж. Подобно възклицание чух най-малко двесетина пъти. Помислих, че вузите черен беше необикновена шега и винаги ме изненадваше и забележете, никога не казваха негара винаги черен. Тук тази дума изглежда беше ужасно важна, без се каш парола, без която някаква постройка щеше да се сгромоляса. Озовахме се в Лузиана. Някъде в страни от пътя в тамното се гушеше Лейк Чарлз, фаровете ми обливаха леда в светлина, скрешат, проблясваше като диаманти и хората у нези хора, които вечно са в движение, увити в топли дрехи да се пазят от студата, треха крака по пътя. Довлякох се я през и Морган Сити и в раното утро се озовах в Хлома, едно от най-приятните места в звете, доколкото си спомнях. Тук живеше моят стар приятел доктор Сент Мартин, един мили начетен човек от френски происход, който бе израждал децата и лекувал стомасите на цялата френска колония от околността. Обеден съм, той познаваше лузианските французи по-добре от всеки друг. Припомних си и други негови дарби, правеше най-хубавия и най-фин верм от взвета по рецепта от която до магията имаше само една крачка. Единственото, което знаех от тази рецепта беше, че необходимият лед се приготовляваше от дестилирана вода, той сам си дестилираше водата за посигурно. На неговата трепеза бях опитвал кълко от черна патица, два вермутта бургундско вино измъкнето от бутилката, тъй както се измъква бебе от отроба. Бяхме насядали в засънчената му стея, а завесите спуснати от сутринта още пазеха прохладата на нощния въздух. Спомних си вдигнатата чаша със свещената кръв на гроздето и силните артистични пръсти на доктора, които галеха столчето и стори ми се, че виждам мекото помрачняло сребро на приборите и дори чух тихият ост изречен на напевния акадски език, който на времето е бил френски, а сега си беше само акадски. Той е спомен спълни замръзналото предно стъкло и ако движението по шосето не беше замряло щях да се превърна в опасен автомобилист. В бледо-желтото мразовито утро на Хоума разбрах, че ако спра за да изкажа почитанията си на доктора, моята воля и решимост щяха да отидат по дяволите, нямаше да издържат на опияние, защото му вино и сигурно ще да се разприказваме за големите проблеми, за които не стига ни една ни две вечери. Ето защо само махнах с ръка по посока на приятеля и продължих към Нью-Орленс, исках да настигна и да видя викачите. Съзнавах, че тук не е много подходящо човек да се движи с кола, още повече с кола като Росинан, която има Нью-Йоркски номер. Предишния ден един журналист бил набит с Чупили му фотоапарата, защото дори убедените гласоподаватели не биха искали историята да отбележи и запази техните подвизи. И тъй още в покрайнините на града се добрах до един паркинг. До прозореца ми се приближи надзирателят. Ех ти, човече-човече, пък аз си мислех, че возиш някоя черна му Ток било куче. Гледам едно грамадно черно лице и се викам, той ще е някой дърт чернокош. Като е окъпан лицето му е синкаво, студено отвърнах аз. Виждал съм и синкави черни без да са капани. От Нью-Йорка. Стори ми се, че в гласа му се промъква ледена като отротонотка. Минавам от тук, казах аз. Искам да оставя колата за час-два. Ще може ли да викнете такси? Да ти кажа ли обзалагам се, че си дошъл да видиш викачите? Точно те. Да си от ония журналисти, дето всичко объркват. Просто искам да видя. Ех, човече, човече. Ще видиш нещо голямо. Не се ли викачите нещо голямо? Ти, човече, нищо не знаеш да ги видиш като почнат. След като му показах фургона, след като пинахме уиски и му дадох един долар, пазачът ми позволи да заключа Чарли в Росинант. Внимавайте да не отваряте вратата, докато мен няма, предупредих го аз. Чарли се отнася към работата си много сериозно. Може и ръката ви да откъсне. Това разбира се беше безсрамна лъжа, но човека трече. Добре, сър. Да не ми е изпила гаргалмата да закачам чуждите кучета. Шофьорът на таксито, болнав и прежалтел, се тресеше от студ. Ще ви закарам до една-две, преки по-насам. Страх ме е да не ми обърнат кулата. Че толкова сли са страшни. Не че са страшни, но може и да станат. Кога почват? Не е ли студено? Той погледна часовника си, излизат още в зори. Сега е без четвърт. Да вървим ако се оплашат от студа нищо няма да изпуснете. Бях се маскирал за едно старо синюс, и английската морска фуражка, като предполагах, че както в ресторантите никой не заглежда келнарите, тъй в един пристанищен град никой няма да обърне внимание на моряк. В естествената си среда той е безличен и положително не може да бъде заподозрен в нищо друго освен в намерението да се напие, най-много да го бутнат в затвора за сбиване. Такова е поне общо разпространеното схващане за моряците. Изпитвал съм го. Най-много някой любезен авторитетен глас да ти рече, я се върни на кораба моряче. Нямаш никакво желание да отплуват без тебе нали пет минути по късно човекът на когото е бил този глас няма да те познае. Лавът и еднорогият кон на кукардата ме правих още по-неизвестен. Но нези, които решат да прилагат тази теория трябва да внимават, тя е валидна само край пристанищата. От къде сте? Попита шофьорът с пълно безразличие. От Ливърпул. Ливърпул. Значи не може нищо да ви се случи. Мръсотиите ги погаждат у ние долни евреи от Нью Йорк. Едно. Евреи ли? Какви мръсотии? Изведнъж установих, че произношението ми няма нищо общо с Ливърпулското. Дяволска работа, мистер. Ама и ние не им се оставяме. Всеки си гледа спокойствието. Ме на копитата обичам черните. Но они евреи от Нью-Йорк тук се домъкнати и ги подстракават. Да си стоят в Нью-Йорк, че да си нямаме грижи. Ще вземем да ги изгоним. Тоест ще ги линчовате ета или... Тай ами... Слязох от таксито и продължих паша. Много не се приближавайте мистер, извика той подире ми. Само гледайте, не си но носа. Благодаря. Казах аз и потиснах думата от сърце, която беше на езика ми. На път за училището попаднах в порой от бели, до един вървяха в същата посока. Движеха се съсредоточено се каш отиваха да гледат пожар, който бушува от дълго време. Одреха си ръцете в бедрата или ги пъхаха под пълтата си. Под шапките мнозина бяха умотали шалове върху ушите си. На улицата точно пред училището полицията беше поставила дървени прегради да спират тълпата. Полицаите се разхождаха напред-назад и не обръщаха внимание на закачките, които им се подхвърляха. Тротуарът пред училището беше празен. По бордиора стояха маршали, две, в цивилно облекло. Отличаваха ги само лентите на ръкавите. Пушките им издуваха палта, а очите неспокойно шарха по лицата на тълпата. Стори ми се, че ме изгледаха, но като разбраха, че не съм редовен моряк, сигурно ме обявиха за неважен. Разбрах къде се намират викачите, защото хората се блъскаха напред да са по-наблизо до тях. Имаха си определено място до барикадата точно срещу входа на училището. Именно на това място полицаите бяха най-нагъсто тъпчеха с крака и удраха ръце в непривичните ръкавици. Изведнъж вълната дива ме понесе някакъв глас и скрещя. Ето я. Иде. поснете я да мине. Мръднете се де поснете я. Къде си била а? Ще закъснееш за училище. Къде си била нели? Името и не беше нели. Забравих как се казваше. Тя се шмугна през гъстата тълпа съвсем близо до мен и аз видях пълтото от изкуствена агнешка кожа и златните обеци. Не беше висока, ала имаше закръглена снага, ядри, гърди. Дадох Дадохи около 50 години. Беше обилно наплескана с пудра, от това бръчката на двойната и бреда изглеждаше просто черна. Усмихваше се кръвожадно и се блъскаше сред разлюлената тълпа, вдигнала високо и юмрук, в който стискаше някакви изрезки. Беше лявата и ръка и за това потърсиха за чален пръстен. Нямаше. Промъкнах се зад та да използвам тласъка на движението и да се приближа, но ме избутаха в страни с предупреждението, хей морския. Всеки иска да чуе. Не ли бе посрещната с възторжени викове? Не мога да каже колко бяха викачите. Определена граница между тях и обикновените зрители нямаше. Видях само, че група хора раздават изрезки от вестници, читат ги на глас и пищият от удоволствие. Тълпата, както и всяка публика, когато часовникът мина определения час, почнат да става нетърпелива. Мъжете край мен вече поглеждаха часовниците си. Погледнах моя... Беше 9 без 3 минути. Представлението започна на време. се рев на сирени. Пристигнаха моторизирани полицаи. След това пред училището спряха две грамадни черни лимузини, зедри мъжа ги наложили светли филцови шапки. Множеството затъйдах. От всяка кола слязоха по четирима здравеняци и измъкнаха някъде от автомобилите най-малкото на гърче, което бях виждал, с колоса на бяла якичка с нови бели обувки на мъничките кръчета. Лицето и кръчетата на момиченцето изглеждаха съвсем черни сред тази белота. Мъжагите оставиха момиченцето на бордира и от към преградата се понесе гръм от подигравателни подвиквания. Момиченцето не поглеждаше към ривещата тълпа, но бялото на очите му наподобяваше погледа на подплашена сърна, мъжете я обърнаха като кукла и необикновената процесия се отправи по широкия тротуар към училището. Сега детето изглеждаше още по-нищожно в сравнение с великаните край него. То подскочи на един крак. Стори ми се, разбрах какво означава това. В целия си живот, то не е правило и 10 крачки без да подскочи, но сега още след първото подскачане върху него легна някакво бреме и то продължи съсредоточено и неохотно да движи малките си закръглени крачка между своите пазители. После бавно се изкачиха по стъпалата и влязоха в училищната сграда. Повестниците бяха писали, че подигравките и подмятенията били жестоки, а в някои случаи и цинични. Такива бяха, но това явно не беше голямото представление. Тълпата чакаше белия баща, който бе дразнил да води бялото си дете в същото училище. И наистина той се зададе по заградения тротуар, висок, облечен в светлосиво мъж, който държеше за ръка изплашеното си дете. Фигурата му бе напрегната като силна навита до край и пружина. Сериозен и мрачен той гледаше надолу в краката си. Също като опитен издач, който при шпорва по бъснял кон този мъж, се страхуваше, ала успяваше да задържи страха си и стискаше челюсти, от което изпъкваха всички мускули по лицето му. Прокантя дрезгав, но остър глас. Ревнаха отново, но не в хор. Редуваха се, викаха един по един, на после пригласеше цялата сган, викаха, кръщяха и свиркаха в знак на одобрение. Ето това беше техният идел, за това бяха дошли да видят и чуят. В никой вестник не се цитираха думите, които изричат тия жени. Казваше се, че били неприлични за някои се казваше, че били мръсни. По телевизията в звукозаписа правеха изкуствени смущения или върху първоначалния запис монтираха общия шум на събралите се. Но сега чух тези думи, бяха долни гадни идиотски. В своя дълъг и неохраняван живот и порано бях чувал словесните извържения на хората зверове. Защо в такъв случай тези крясъци ме изпълниха с разтърсващо болезни на мъка? Написани на книга думите са мръсни, те бяха грижливо подбрани именно за да бъдат мръсни. Но освен мръсотията имаше и нещо още по-лошо, ужасяващата ургия на вещици. И дума не можеше да става за някакъв спонтанен вик на гняв или безумен бяс. Може би, так му това ме отврати, те не следваха никакъв принцип, добър или лош, никаква определена посока. Тези загробели и охранени жени с малки шапки и изразки в ръка жадуваха за мъничко внимание. Искаха да събудят възхищение. Глуповато и невинно се хилеха на триумфа си, когато им ръкопляскаха. Те проявяваха малумната жестокост на себелюбиви деца и това като че правеше безчувственото им зверство още по-отчаяно. Това не бяха майки и не бяха никакви жения обезумели актьори, които играят пред една безумна публика. Тълпата зад преградата ревеше и ги насърчаваше, тупаха се един друг по раменете от радост. Неспокойни полицаите само следяха да не се разкъса бариерата. Стискаха устни, но някои се усмихваха бързайки да прекрият усмивката си. Мършалите от лицата стояха неподвижни. Човекът с сивите дрехи за миг забърза, но волята му се наложи над краката и той продължи бавно по училищната алея. Тълпата стихна дошъл бередът на следващата викачка. Гласът и приличеше на биков рев дълбок и плътен като на цирков собственик. Има ли смисъл да записвам и нейните слова? И те бяха като останалите различаваха се само по ритама и тона. Всеки който е имал нещо общо с театър, би разбрал, че тия ръчи не са спонтанни, а репетирани ученина изост. Вседно, Все едно, че бях на представление. Наблюдавах напрегнатите лица на заслушаната Сбирщина, лица на публика. Аплодисментите и бяха в чест на изпълнителя. Тялото ми се сви от непреодолимо отвръщение, но не исках да отстъпя това състояние, не биваше да ме заслепява, нали дойдох чак до тук да видя и да чуя. Изведнъж схванах, че нещо не е вред, че има нещо извратено и нечовешко. Познавах Нюрлеан с едно време тук имах приятели, разумни и мили хора по традиция любезни и внимателни. Спомних си Лайл Саксън, 3, един грамаден мъж тих смях. Спомних си колко дни сме прекарали тук заедно с Рорг Братфърд, който взе от лузия на нейните бъгри звуци и сътвори Господа Бога и зелените пазбища в които той ни води. Четири. Потърсих в тълпата такива лица. Нито едно. Този рев ми беше известен. Чувал съм го на боксови мачове, когато всички жадуват кръв, чувал съм го на бой с бикове, когато бикат, пробуждат Тедора с рогата си и всички изпадат в екстаз, когато похотливо зяпат автомобилните катастрофи, когато търпеливо се нареждат на опашка, само за да видят болката и гонията на другия. Но къде бяха онези, които биха се гордели, че са като човека в сивите у онези, чието ръце без много да мислят биха се протегнали към дребното и подплашено черно момиченце? Не знае къде са. Може би те, както и аз, изпитват чувството на безпомощност. Но под тяхна вина светът ще получи лъжливо впечатление за Ньюрленс. Не се съмнявам, че тълпата след това се е вторнала по домовете си да се види на телевизията, но това, което те виждат, го вижда и целият свят. А Нью-Орлеанс, който познавах от Порано ме очеше и наказваше ни дума в своя защита. Едно, южняците наричат така либерално настроените северняци. Бъпр. 2. войници от федералната армия на САЩ. 3. Лайл Саксън 18, 90, 1, 19, и 6. Американски журналист и писател. Б 4. Става дума за романа на Рорг Братфърд 1896. Старият Адам ми децата му 1929, по който е написана пиесата Зелените пазбища 1930. Бъпр. 4. Представлението завърши и човешката река започна да се оттича. Действието щеше да продължи след училищния звънец след последния час и малкото черно личице отново щеше да се срещне със своите холители. Намирах се в Нью Орлеанс града на големите ресторанти. Познавах ги до един, в повечето от тях също ме познаваха. Но да и да сега в гълото Ари да си поръчам млец с шампанско беше все едно да заиграя хора върху нечия гроб. Дори само като пиша за тези неща, пак изпитвам безнадежното, убийствено чувство на повдигане. Не го разказвам, за да забавлявам читателя. Аз поне не виждам нищо забавно в това. Купих си ефтини сандвичи и напуснах града. Не много далеч намерих приятен кът за почивка. Тук можех да се отпусна да дъвча да размишлявам и както настояваше душата ми да рея поглед над кафеника ви е бавен и величествен баща на водите, едно. Този път Чарли не тръгна да скита, седна до мен и притисна рамо до коляното ми, така постъпва само ако съм болен. От това се рече ме е измъчвала тега. Вече губех дирите на времето, когато малко след като слънцето клюмна на запад до мен се приближи човек, с когото си разменихме поздрав. Беше спрет нато облечен не много млад с лице на Ел Грейко, пухкава, развяна от вятъра, бяла коса и бели подрезани мустаци. Помолих го да остане, той прие. Влязох в своя дом и докато приготовлявах кафето си, спомних колко много Роарг братфърт обичаше кафе. Отвоих дозата сложих по две препълнени лъжички за всяка чаша и още две за кафеничето. Счупих яйце, отделих жълтъка, а бълтака и черупките пуснах в кафето. Нищо не му придава такъв блясък, както яйцето. Беше все още много студено студене щеше да бъде и приближаващата нощ. Ето защо течността в кафеничето като се превръщаше от студена вода в врещо кафе и спускаше ония сладостен аромат, който успешно може да конкурира всички приятни миризми на света. Гостът ми беше доволен топляше ръце върху пластмасовата чаша. Ако се съди по номера ви, поде той, не сте тукашен. Отде знаете как се прави кафе? Учили са ме световните гиганти на Бурбон Стрит. Само, че според тях зърната трябва да бъдат още поприпечени и да се сложи и малко цикория за вкус. Всичко знаете. Значи не сте чужденец. А можете ли да правите коктейл? За гости, да. А вие тукше ли сте? Със сигурност мога да посоча само две-три поколения, макарче в гробищата на Сент-Луис под надписа тук почива има и други, които не помня. Разбирам, значи сте от тях. Радвам се, че останахте. Знаете ли, познавам Сент-Луис, дори съм събирал епитафи от гробищата. Наистина ли, Сър? Тогава сигурно си спомняте о необикновения. Ако е същият, който се мъчех да науча на изост, Този ли е почвате, увион е дето погледваше? Точно този. Робърт Джон Кресуел умрял 26 годишен в 1845 година година. Не мога да си го спомня целия. Имате ли хартия? Запишете си го. Подпрях бележника си на коляното и той задиктува. Овионят е дето погледваше запование къмто небето отвратен от земни гадости до гуша. Изведнъж му се изпариха всичките земни пощявки, а на нас остави рушавото котре, като речах тежка си съдба на смъртния човек. Неповторимо, възкликнах аз. Такова нещо може да се чини само Луис Карол, две. Почти разбрах какво иска да каже. Всеки разбира. Вие за удоволствие ли пътувате? До днес да. Видях вашите викачи. О, сега ми е ясно, каза той, върху плещите му секаш се стовари тежък камък, лицето му потъмня. Как ще свърши всичко това? Не знам. Просто не знам. Не смея и да мисля. Пък и защо? Стар сам вече. Да му мислят другите. Виждате ли му края? че ще има креще ще има. Но пътя, пътя до там, вие сте северняк. Вас това не ви засяга. Според мен това засяга всички ни. То не е само ваша работа. Да ви наляя още едно кафенце, пък вие ще ми разкажете. Объркан сам. Искам да чуя другите какво мислят. Нищо няма да научите. Всичко зависи от това кой си, къде се намираш, какво чувстваш. Не какво мислиш, а именно какво чувстваш. Не ви хареса това, което видяхте, нали? А на вас харесва ли ви? Още по-малко, защото познавам тежкото минало и то, и от злоумното бъдеще. Неприлична дума, казах, сряма, друга няма. Негрите искат да бъдат хора. Вие против ли сте? За Бога, не сър. Но за да станат хора, ще трябва да се преборят с зония, на които им се ще да са повече от хора. С други думи негрите няма да се задоволят с малко. А вие ще се задоволите ли? Дайте ми някой, който на тяхно място ще е доволен. Вие имате ли нещо против негрите да станат хора? Абсолютно нищо, но какво знам аз какво мога? Имаме си твърде много надгробни плочи. Как да ви кажа? Да предположим, че вашето куче и без това изглежда умно. Умно си е. Добре да речем, че може да говори и да ходи изправено на задните си крака да бъде безупречно във всяко отношение. Ще го поканите вечеря, но ще го считате ли за човек? Защо не ме попитате, не бих ли му дал сестра си за жена? Той се засмя. Исках само да ви обясня колко е трудно да промениш чувствата на хората. Сигурно няма да повярвате, но и на негрите няма да им е по-лесно да променят отношението си към нас. Това не е нещо ново. От край време е било все те. Тази тема лишава разговора ни от всякакво удоволствие. Вярно е, сър. Струва ми се, че аз в фемото ни е дето ги наричате просветени южняци. Приемам оскърблението като комплимент. И в качеството си на такъв новороден хибрид мога да ви кажа какво ще стане след години. В Африка и Азия вече се започна. Искате да кажете претопляване? Че негрите ще е ли да изчезнат? Ако са повече от нас ще изчезнем ние или по право ще изчезнем и ние и те ще се роди нещо ново. А до тогава? Нали му това ме плаши сър. Древните са поставяли любовта и войната в ръцете на сродни богове. Не е било случайно. Те издълбоко са познавали човешката природа. Не разсъждавате зле. А тия, дето сте ги видели днес, те изобщо не разсъждават. Те са хората, които могат и боговете да оплашат. Следователно мислите, че няма да се размине без войната. От деда зная, извика той. Това е най-страшното. От деда зная. По някой път мисля ще да си имам вече собствена плоча с тук почива. Мен пък мислеще да дойдете с мен. Отивате ли някъде? Не. Имам едно местенце хей зад горичката. По цял ден съм там, чета, предимно стари книги гледам, предимно стари неща. Съзнателно съм стигнал до този начин за бягство от действителността. Страхувам се от нея. Всички бягаме по-малко. За мен се грижат двама негри мъж и жена и те старци като мене. Тай се усмихна. Понякога като се свечери забравя И те забравят да ми завиждат и аз забравям, че съм завист. Съдим си тримата и ни е приятно. Три същества, които живеят заедно и заедно усещат на светията. Същества, повторих аз. Интересно. Не човек извярна черен и бяла същества, на които им е приятно. Жена ми разправяше за един старец, който казвал, беше време когато негрите нямаха души. Тогава беше и по-добре и полеко леко се живеше. А сега, да се сбъркаш. Не го помня това време, но сигурно е било Свикнали сме да нарезваме И разпределяме наследената си вина Като торта за рожден ден Рече той, ако не бяха мустаците, Щях да го взема за себе Павел на Ел Грейко Със затворената книга в ръка Прададите ми сигурно са имали роби Но кой може да каже Дали тия роби не са били заловени От вашите прадади И после продадени на моите Аз имам поританска жилка Възможно е именно и да е било. Щом принуждаваш на сила едно същество да живее и да се блъска като животно, значи го смяташ за животно. Иначе поставиш ли се на негово място може да полудееш. Работата е веднъж да решиш в съзнанието си какво е, човек или животно. Душата ти е спокойна. Той погледна към реката, а ветрецът на дипли косата му като бял дим. А ако в сърцето ти е останала малко човешка доблест и гняв, което хората наричаме добродетели, тогава се страхуваш от опасния звяр, макар че със своя разум и неходчивост успяваш да прекриеш ужаса си. И тогава ти остава само едно, да унищожиш човешкото в него и да го превърнеш в покорното говедо, което ти е нужно. А успееш ли да приучиш детето си още от люлката, че негърът е скотта, никога няма да се измъчва от твоите съмнения? Чувал съм, че в добрите стари времена негрите пеели танцували и били доволни от живота. Да но и тия негри са бягали от господарите си. Вземете законите за бегалците и ще разберете, Знаете ли, вие не сте от уния южняци, които ние на север познаваме. Може би не сам. Но не съм единственият. Тай се изправи и стопа пантелоните си. Не съм сам. А сега да вървя при моите приятни същества. Не ми казахте името си Сърнито, аз моето. Тук почива, рече той, Мосо и тук почива грамадно семейство разпространено име. Отида си и ако може да се каже, че лекият хлад гали кожата като музика почувствувах сладост, каквато само музиката може да достави. За мен този ден бе по-голям от другите и не може да се измери с тяхната мярка. Знаех, че тъй като предишната нощ бях спал малко, сега ще се наложи да спирам. Бях много уморен, но понякога изтощението действува като стимул, като принуждание. То ме застави да напълня резервуара с бензин и ме накара да спра. Предложих на един стар негър, който влачеше тежки обувки по затревената ивица покрай шосето да го взема в кулата. При е неохотно се каш нямаше сили да откаже. Навлякал износени дрехи за широко пола шапка лъскана като огледало от годините и дългата употреба той бе явно земеделски работник. Лицето му имаше цвета на кафе и бе изпъстрено с милиони ситни бръчици, а клепачите му се бяха зачервили като на хрътка. С ръце, възлести и груби като черешови клони, и с ви на седалката се каш искаше да се смали. Не ме е погледна нито веднъж. Стори ми се, че въобще не гледа. Но заговори прав. Хапе ли кучето, сър, капитане? Не то е добро? След продължително мълчание попитах. Как живеете? Как се чувствувате? Чудесно, сър, отлично, капитане. А какво ще кажете за тия неща? Той продължи да мълчи. Искам да кажа за училищата, съдящите стачки. Нищо не знам, сър. По фермите ли работите? Отглеждам по мучет, сър. А стига ли ви да преживявате? Стига, сър, стига. Пътят вървеше срещу течението на реката. Мълчахме. Свирепият северник бе попарили опечалил дърветата и тропичната растителност. След малко се обадих, обръщайки се поскоро към себе си. В края на краищата никой не ви задължава да ми вярвате. Всеки въпрос е капан и отговорите ли слагате крак в капана. Спомних си една случка в Нью-Йорк и ми се да му я разкажа, но моментално изоставих тази мисъл, с крайчеца на окото си забелязаха, че се е отдръпнал от мен и сега се притиска до вратата на кабинета. Но споменът за случката не ме напусна. Живех тогава в малка тухлена къща в Манхата, ни, понеже можех да си позволя, това бях на Елат Негър. На отсрещната страна на улицата на ъгъла имаше ресторант с бар. В една зимна вечер, тротуарите бяха покрити след изправен до прозореца, видях, че от бара излезе леко пинала жена. Подхлъзна се на и падна. Помъчи се да стане, но се подхлъзна, пак падна и сърце раздирателно се разрева. В този миг иззатъгала се показа негърът, който работеше при мен съзря жената и като се стараеше да се движи по далеч от нея бързо прекоси улицата. Ти избяга, казах му като се прибра. Защо не помогна на жената да се изправи? Как сър? Тя беше пияна, аз съм негър. Само да я бутна с пръст, току виш, викнала, че е изнасилена. Ще се събере тълпа. Кой ще ми повярва? Що ми избяга толкова бързо, значи всичко си обмислил. О, не сърне е там работата. Аз отдавна съм се научил да бъда негър. И ето, че сега в Русинът аз глупакът се мъчех да разруша нещо, което е било изграждано от цял живот. Повече за нищо няма да ви питам, казах аз. Но той неспокойно се засуати. Бихте ли спрели ей тук, капитане? Моля ви се наблизо. Пуснах го да слезе и после в огледалото видях, че продължи да крачи край бетонната писта на шосето. Съвсем не живеше наблизо, но да ходи пеше за него бе по-безопасно, отколкото да се вози с мен. Умората ме надви спрях в един много уютен мотел. Лиглото беше чудесно, но не можех да заспя. Пред очите ми вървеше човекът с сивите дрехи, виждах лицата на викачите, а после стареца, който бягаше колкото може по далеч от мен се каш, носех някаква зараза. Може би наистина беше така. Нали дойдох нещо да разбера? А какво бях научил? Напрежението и бремето на първобитен страх не ми даваха миг спокойствие. Без съмнение бях новак и за това всичко ми правеше посилно впечатление, но вълненията ме обхванаха тук, не бях ги донесъл със себе си. Всички дишаха този въздух, и бели, и черни, и млади, и стари, всички професии, всички класи. За тях всичко това беше жизнен факт. А напрежението растеше като във врещ котел. Нима няма как да се предотврати взривът. Познавал съм тъй малко неща от цялото. Тъз не можех да усетя както трябва Втората световна война. Видях само един от стотиците десанти, само няколко разпокъсани сражения, само шепа от милионите мъртви. Все пак това бе достатъчно за да осъзная, че войната не ми е останала чужда да повярвам в нея. Същото беше и тук. Един дребен на чепа хора, а полахът на страха се носаше навсякъде. Исках да се махна, както може би боязливият би поискал, ще бъда още по-голям страхливец, ако не си призная това. Но хората, които ме заобикалят, живееха тук. Те приемаха това като неизменен начин на живот, защото никога не бяха виждали нещо друго, нито пък се надяваха, че може да бъде другое, че. Те и бъднешките деца в Лондон не можеха да спят, когато бомбардировките спираха и с това нарушаваха вече обичайния ред на нещата. Въртях се в леглото насам, на самната ми най сетне на Чарли Нервиран до крайност няколко пъти ми просеска тата, той не се измъчваше от нашите проблеми. Не е от онзи животински род, който е достатъчно умен за да разбие атомното ядро, но не му достига разум да живее в мир със себеподобните си. Той дори не знае какво е това разсенито го въпросът кому ще даде състра си. Такма обратното. Веднъж Чарли се влюби в една кучка от породата на таксите, Роман от расова гледна точка, несъобразен от физическа гледна точка, налепа от практическа, невъзможен. Но Чарли пренебрегна тия проблеми. Обичаше сляпо и с кучешка страст, се стремеше към своята възлюбена. Трудно би било да обясниш на едно куче, че хилядите човеци избрани в Купум за да рогаят едно невинно човешко същество се ръководят от добри и високоморални подбоди. Долавял съм в погледа на кучетата мигновено преминаващия израз на недоумяващо презрение и съм убеден, че кучетата поначало смятат хората за шантави. На другия ден не аз избрах своя спътника той мене. Седеше пред бара и рафаше крен вирша, чийто близнак стисках аз. Беше на около 30-35 години висок и хилав с привлекателна външност. Косата му дълга и мека беше пепеляво, руса и очевидно много ценена, защото често и несъзнателно я приглаждаше гребенче. Имаше светло си в костюм, измъчкан и умърсен път. Беше наметнал секото през рамо. Разхлабил светлата си вълнена вратовръзка, той бере скопчеля ката на бялата си риза. Говореше такова за тънта, но южняшко наречие, каквото до този ден не бях чувал. Попита ме на къде ще пътувам и като му казах, че искам да се придвижа към Джаксън и Монтгомери помоли да го взема. При първата си среща с Чарли го взе за негор. Бях свикнал вече с това. Настенихме се удобно, той среса назад косата си и пусна един комплимент по адрес на Росинант. Разбира се, каза той, веднага познах, че сте верняк. Имате добре развит слух. Стори ми се, че отговарям иронично. Не съм вчерешен, призна той. За оно и което стана след това виновен бях само аз. Ако не бях си отварял устата, щях може би да науча нещо полезно. Виновна беше и неспокойната нощ, продължителното пътуване умората. мората. На всичко отгоре наближаваше коледа и без да искам все по-често си мислех, че трябва вече да се прибирам от дома. Разбрахме се, че аз пътувам за удоволствие, а той, да търси работа. Щом идвате отдолу, забеляза той, сигурно сте видели какво става в нью Нюрленс. Да видях. Бива ги, нали? Особено не ли? Жена и половина. Точно така. Хора с чувство задълг. Мет ти капе на сърцето като ги гледаш. Ако не се лъжа на това място ме хванаха дяволите. Можех да и тя, а той да си помисли каквото още. Но в мен почна да се прокрадва коварното червейче на злобата. Значи се държат така от чувство за дълг? Естествено. Бог да ги поживи. Нали все някой трябва да прогони тия черни муцуни от нашите училища? Величието на саможертвата, която вдъхновява викачите, го използваше с възторг. Идва ден, когато човек е длъжен да седна и за всичко да помисли. Сега му е времето да вземем решение и ако трябва живота си да дадем за нашите убеждения. Вие лично взехте ли такова решение? Взел сам. И не само аз. А какви са вашите убеждения? За нищо на света няма да позволя децата ми да учат в едно и също училище с тия черни псета. Да сър живота си ще дам, но преди да умра съм решил да изтрепя поне една дози на черни мързавци. Колко деца имате? Той рязко се обърна към мен. Нямам нито едно ноще и мами ви обещавам, че няма да стъпят в едно училище с черни. И кога възнамерявате да се простите с живота си, преди или след като ви се родят деца? Трябваше да внимавам в пътията, не успях да проследя изражението му. Не беше много приятно, както ми се стори. Приказвате като негролюбец. Можеше да се очаква. Размирници сте вие идвате от север да ни учите как да живеем. Не мистер далеч няма да стигнете. Знаем ги ние кому негите приятелите на черните говеда. Просто си представих с каква храброст отдавате живота си. Ей критко Бого. Не ми е жал за живота. А вие сте негролюбец. Не, не сам. И белите дори не обичам, щом като сред тях има такива благородни викачи. Тай доближи лице до моето. Да ви кажа ли какво мисля за вас? Няма нужда. Вчера чух това от Нели. Извих встрани от пътя и натиснах в спирачката. Защо спирате, очуди се той. Слизайте. О, искате да вървим пеша? Не. Искам да се отърва от вас. Слезайте. Насила А. Посегнах към празното място между моята седалка и вратата, където нямаше нищо. Добре, добре, рече той слезе и тръщна вратата, тъй силно, че Чарли изрва от възмущение. Без да чакам повече дадох газ. Чух го да кръщи и в огледалцето видях омразното му лице и отворената разпенена уста. Негролюбец Негролюбец. Негролюбец, викаше той додето го изгубих и из сочия, може би е продължавал да вика и след това. Вярно изхвърлих го, но не можех нищо друго да сторя. Когато почнат да вербуват миротворци, по-добре ще мен да отминат. Между Джаксън и Монтгомери взех втори пътник. Един негър студент с остри черти, в които се долавяше някакво яростно нетърпение. В горния му джоб се виждаха три писалки, а вътрешният бе натъпкан с книжа. Разбрах, че е студент, защото го попитах. Беше нащрекала номерът на камиона и произношението ми го успокоиха доколкото негрите изобщо можеха да бъдат спокойни. Заговорихме за съдящите стачки. Беше участвовал в тях в бойкота на автобусите. Казах му какво сам видял в нью Нюрленс. Той също бил там. Не се изненада, че съм останал поразен. Най-после отворихме дума за Мартин Лутер Кинг, 3, и неговото учение за пасивната но непрекъсната съпротива. По този път далеч няма да стигнем, додаде той. Много бавно става и много време се изпуща. Но нали има известни подобрения, постоянни подобрения? Ганди доказа, че срещу насилието друго оръжие няма. Всичкото им е познато, рече той. Мислил сам. Придобивките се капка в морето, а времето върви. Поскоро. Поскоро трябва да стане. Нужни са действия и то още сега. Но тия действия могат всичко да провалят аз ще я преди да съм бил човек. Ами ако умра? прав сте, съгласих се аз. Ганди е мъртъв. А има ли и други като вас, да иска действия? Има. Да има. Но колко са, не мога да ви кажа. След това разговаряхме и за много други неща. Той беше разпален обиден младеж, чието нетърпение и ярост непрестанно бликаха, но когато го оставях в Монтгомери, той се наведе в прозорчето на кабината и се засмя. Срам ме е, каза той, може би проявяваме го и за мно искам да дочакам този ден жив. Аз да го дочакам, аз да го видя час по-скоро. После се извърна стри с ръка в очите си и бързо се отдовечи. Като се имат предвид всички анкети на общественото мнение и вестниците, които печатат повече мнения отколкото вести, поради което вече не можем да разберем какво става в собствената ни страна, бих искал да бъда правилно разбран. Нямах намерение да показвам, нито пък мисля, че съм показал някакъв щоден напречен разраст, та Читателят да си каже, виж го пък този, въобразява си, че е нарисувал вярната картина на юга, не, не си въобразявам. Разказах само това, което видях и което чух от хората, които срещнах. Типични ли са били моите събеседници и дали от всичко това могат да се извадат едни или други заключения, не зная. Зная само едно, фигация и безпокойство хората са объркани. Знай това, че разрешаването на този проблем, когато един ден настъпи, няма да е тъй лесно и просто. И аз като Мосо и тук почива ще кажа, че работата не е в крайната цела в средствата, в страхотната неизвестност на средствата. Едно, ръми Мисисипи. Бъпр. 2. Луис Карл псевдоним на Чарл Сладдоджесън 18, 30 и 2, 18, 90 и 8 авторът на олиса в Страната на чудесата. 3) Виден негърски деец в САЩ. 5. В началото на своя дневник се помъчих да разгледам природата на пътешествията. Да казах, че те са като живи същества всяко са свои индивидуални особености, че едно за едно не си приличат. Едва ли не за чудване, разсъждавах върху силата на тази индивидуалност и завърших с постулативния извод, че не хората грабват пътя, а пътят грабва тях. В тези разсъждения обаче не казах нищо за живота на пътешествията за продължителността на техния живот. Тя е както изглежда много различна не може да се предскаже. Кой не е бил на пътешествие което е изпевало песента си и е загивало преди още скитникът да се завърне. Вярно понякога става и обратното, много пътешествия продължават дълго след като движението във времето и пространството е преустановено. В салина спомня имаше един, който на средна възраст отида до Хонололу и се върна, ала пътешествието му продължи до края на живота. Наблюдавахме го как се люлее в стола си на верандата, а безжизнените му полузатворени очи неизменно пътуваха до лулу -лу и назад. Моето пътешествие бе започнало много преди да замина и свърши преди да се върна. Помня точно къде и кога умря. Беше в Вирджиния недалеч от Абингдон в 4 часа в един ветровит следобед, пътешествието ми реши да ме напусне без предупреждения без Богом без целувка, отида си и ме изостави захвърлен далече от родния дом. Как ли не се мъчих да го повикам обратно да го настигна, всичко бе на празно, всичко бе глупаво защото с него бе свършено определено и завинаги. Пътят се превърна в една безконечна каменна лента хълмовете. В прегради зеленината на дърветата, в неясни пет на хората, в подвижни фигури с глави но без лица. Всяко ястие имаше вкуса на супа дори и супата. Лиглото ми бе неопревено. На дълги и неравни промеждутъци се пъхах в него да подремна. Не палех печка а в едно лапче плесеня с ваше парче хляб. Километрите се плъзгаха под мен без да ги броя. Знаех, че е студено, но нищо не усещах. Знаех, че местата през които минавам сигурно са красиви, но нищо не виждах. Преоръх слепешката западна Вирджиния, вторнах се в Пенсилвания и изведох Росинант, на големия широк път. Нямаше ни ден, ни нощ, нито разстояние. Сигурно съм спирал за бензин да поразходя и нахраня Чарли да хапна да телефонирам, но сега нищо не мога да си спомня. Странно. Мога да повторя цялото си пътуване до Абингдън, Вирджиния като на филм. Не съм забравил почти нищо, помня всяко лице, всеки хълм и всяко дръвче, всяка багра и звука на всяка дума. Дребните епизоди с готовност биха се разиграли повторно в паметта ми. Но след Абингдън, нищо. Пътят се превърна в сив еднообразен тунел извън времето, в чието край каше една действителност. Жена ми, домът ми, нашата улица лиглото. Всичко се беше сбрало в едно и аспрепъвайки се бързах натам. там. можеше да лети, но до сега не бях го пресилвал. Сега той подскачеше под тежкия неумолим непор на педала и вятърът свистеше покрай на фургона. Ако ви се струва, че всичко това само и фантазии, кажете защо тогава Чарли също почувствува, че пътешествието е загинало. Тай поне не е мечтател, не се измисли разни настроения. Заспиваше обронил глава в скота ми, не поглеждаше през прозореца, не рече нито веднъж факта не ме караше да го извеждан. Изпълняваше функциите си като сумнам бул и не обърна никакво внимание на сума кофе за смет. Ако и това не може да докаже правотата на думите ми, тогава не знам. В Нилджерзи минахме на друго шосе. Тялото ми се намираше в някакъв непрекъснат лишен от нерви вакуум. Понесе ме при река на Нью-Йоркското движение и изведнъж се озовах пред гостоприемното гърло на тунела Холандия, зад който беше моят дом. Един полицай ми махна да се измъкна от змия видната снага на трафика и ме накара да спра. През тунела не може да се мине с тия бутанови бутилки. Но бутанът е изключен ефрейтор. Няма значение. Такива са правилата. Забранено е да се пренасят газове през тунела. Неочаквано се разпаднах на съставните си части, и превърнах се в пихтия от умора. Искам да си отида у дома, простенах аз. Как ще си отида у дома? Беше любезен и търпелив. Може би той имаше някъде свой дом. Минете отгоре по моста Джордж Вашингтон или пък вземете фарибота. Беше часът на най-голямото движение, но сигурно този полицай с добро сърце е разбрал, че в мен е един бъдещ луд. Той спря кръвожадния поток, преведе ме през него и най-грижливо ме опати. Стори ми се, че се поколеба дали да не ме закара до вкъщи. По някакво чудо се намерих на Хубаканския ферибот после на отсрещния бряг в сърцето на града, където обхванати от всекидневната си паника прииждащите от работа и отиващите от дома се скачаха, тичаха и се блъскаха без да се подчиняват на нито един сигнал. В центъра на Нью Йорк всяка вечер е едно безумие. Завих в една улица, после в друга, влязох в някаква еднопосочна улица от към забранената страна, наложи се да се върна и се намерих обседен на един кръстопът сред водовъртежа на забързаните миновачи. Най-сетне съвсем внезапно спрях до тротуар, на който имаше знак, че спирането е забранено. Изгасих мотора, отпуснах се върху облегалото и се разсмях, смех се и не можех да спра. Рамене, ръце и китки. Всичко се тресеше от друсенето на пътя. На прозореца се показа старомоден полицай с румейно лице и студени сини очи. Какво ти се е случило, приятелю, да не си пиян? Той е камион, виждаш ли го, рекох аз. З него прекосих цялата страна, през равнини, през и пустини. Сега се връщам у дома в града, дето живее и се загубих. Той весело се охили. Голяма работа. Оня ден в събота аз пък се изгубих в Бруклин. И я по-добре си кажи адреса: Ето как пътешественикът се завърна у дома. Издание. Автор Джон Стайнбек. Заглавие, пътешествие с Чарли. Преводач Крастан Дянков. Езикът от който е приведено, английски. Издател Държавно издателство. Варна. Град на издателя. Варна. Година на издаване. 1965. Тип Пътапис. Печатница ДПК Странджета Варна. Излязла от печат. 10. 1965 година. Редактор Лилияна Александрова. Художествен редактор Иван Кенаров. Технически редактор – Георги Иванов Художник – Иван Кьосев. Коректор – Елена Върбанова Адрес в библиоман, ащата пъса, черта черта, библиомен, точкат шитенка, точка инфо черта, букс, черта 9056 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. Ащатапа, двоеточие, черта-черта, вшитенка.info. Черта, Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.